Події розгортаються на тлі історичної обстановки, яка склалася на Правобережній Україні в останній чверті 17 століття. Частина 1. Одаліска. Великий візир Асан Мустафа Кепрілюм, або Кара Мустафа, як його називала вся Туреччина, поглянув на себе у велике, в позолоченій рамці дзеркало роботи венеціанських майстрів. У ньому він побачив середнього на зріст сухорлявого чоловіка у білому, який належить великому візирові, у одязі і такій ж білосніжній челмі, прикрашеній великим самоцвітом і срібним челенком. Наблизившись до дзеркала, майже у притул він почав пильно розглядати своє обличчя. Воно було темне, довгасте, з хрещуватим не тюрським, а грецьким носом, Бо родина Кепрюлю походила з греків, що, подібно багатьом іншим, потурчилися після завоювання Костянтинополя османами а Дві зморшки спадали від крил носа і різко окреслювали міцно столений рот Вони надавали всьому обличчю суворості на груди лягала чорна з проблесками севизни борода, а з-під круглих брів виглядали допитливі чорні очі, пронизливого погляду яких не витримував ніхто, навіть сам султан Магомед. Згадавши султана, кара Мустафа криво посміхнувся. Дитя? Доросле дитя волею долі поставлене правити гігантською імперією. Йому б веселитися і розважатися з одалісками, яких у гаремі понад пів тисячі або полювати полювання то його стихія і найбільша пристрасть зради нього султан, не задумуючись, кине державні діла, військо, гарем і помчить у дикі хащі народівських гір, щоб поганятися за вепрами, козулями, зайцями чи лисицями. Недарма ж він і прізвисько дістав авджі, тобто мисливець. Кара Мустафа знову посміхнувся, на цей раз сумно. Адже йому, справжньому правителеві Османської імперії, доводиться гнути спину перед цим нікчемою і лінтюхом, який одначе корчить із себе великого завойовника і мріє про лаври Олександра Македонського. А хто підніс його на таку недосяжну висоту? Родина Кепрюлю, яка ось уже 30 років безмінно дає Туреччині великих візирів. Родина Кебрилю наймогутніша родина імперії, а, можливо, і всього світу, з надр якої вийшов і він – кара Мустафа. Це вона піднесла на вершину влади Магомета IV, якого більш спритні брати, претенденти на престол, давно вже згноїли у самовежному замку. Нікчема. Але спробуй хоч пальцем ворухнути супроти нього». Позбудеться не тільки звання і місця Великого Візера, а й голови. Та ні. Рано чи пізно наступить час, коли він, кара Мустафа, не буде схилятися ні перед ким, бо сам стане правителем, султаном чи імператором Великої імперії, яку збудує на руїнах Австрії, Венеції, Польщі та Німецьких князівств. Уже готується величезне військо, перед яким зів'яне, мов трава на морозі, об'єднана сила ворогів порти. На чолі війська він пройде вздовж Дунаю, нищачи все на своєму шляху. Подібного Тамерлану він стане грозою і бичем божим поганих геурів. На їхніх землях насадить іслам, пів Європи, наверне, до вчення пророка, а Відень, прекрасну столицю австрійського імператора Леопольда, зробить своїм головним містом. Не все складається якнайкраще. З царем московським Федором, слава Аллаху, підписано перемир'я. Отже, на півночі розв'язано руки. Імператор Леопольд, під'юджуваний єзуїтами, затопив кров'ю західну Угорщину, ведучи безпощадну війну проти повстанців. І це допомогло туркам переманити на свій бік молодого графа Америка Текелі, що став вождем угорців. Текелі допоможе османам у боротьбі проти Австрії, за ним піде багато тисяч відчайдушних воїнів, а коли звершить своє діло і стане непотрібний, його доведеться усунути. А Угорщину, цей благодатний край на берегах Дунаю, він, кара Мустафа, зробить пашаликом своєї новозбудованої імперії, її житницею. Вовідачі доносять, що Леопольди засилає таємних послів до короля Франції Людовіка XIV, що після багатьох років неприязні, ворожнечої воїн схилити його до дружби, або хоча б до нейтралітету. Даремна праця. Великий візир одержав запевнення Людовіка в тому, що Франція ніколи не піде на угоду з Австрією, своєю давньою суперницею на континенті. Більше того, через королеву Ляхистану Марію Казимиру – Дочку зубожилого французького маркіза капітана ДАРкена Людовік вимагав від Яна Собейського зберігати мир з турками і підтримувати мадяр проти Австрії. Ян Собійський давній ворог порти поки що вагається, хай вагається, бо має підставу. У нього немає ні війська, ні грошей. Великий візир поринув у думки. А в них переплились химерною дійсність із домислами тверезі роздуми досвідченого державного мужа і воїна з рожевими юнацькими мріями. Дивлячись у дзеркало, вже не помічав свого обличчя і навіть забув про невеликі набряки під очима, що з'явилися останнім часом. А уявляв себе імператором безмежної імперії, яка простиратиметься від берегів Дунаю біля залізних воріт до світловодного рейну. Не може й далі. Те, що не пощастило зробити на півночі, він здійснить на заході. І, може, то на краще. Замість напівпустельних українських степів по обох берегах могутньої ріки Озу, яку геури називають Дніпром, до його ніг ляжуть густонаселені, багаті провінції країни Золотого Яблука. Примітка. Країна Золотого Яблука, Західна Європа, зокрема Австрія. Його кінь викриша копитом вогонь об кам'янисті береги Присмеркового океану, про який мріяли і Атіла, і Чингісхан, і кривавий завойовник у русів Його рука пронесе зелене знамено пророка до самого краю землі. Так, все це буде, все це він зробить, але пізніше, в майбутньому. А зараз, Крамустафа усміхнувся і підморгнув, мов хлопчисько своєму зображенню в дзеркалі, розправив пальцями зморшку між бровами і ще раз підморгнув. А зараз він піде на ліве крило свого великого палацу. Проникне потайним ходом у вежу і загляне в кімнату, де за його наказом ось уже який місяць держать квітку раю, дівчину-полонянку, незвичайна краса якої збаламутила серце першого сановника імперії. Він залишив кабінет, минув залу прийомів і напівтемною прохолодною галереєю дійшов до сторожової вежі, що примикала до палацу і непомітними для стороннього ока дверима сполучалася з ним. Сторожів тут не було. Кара Мустафа відсунув легку декоративну шафу і без зусилля відчинив масивні добові двері. Видно, завіси були заздалегідь добре змащені олією. Вузькими гвинтовими сходами піднявся вгору і зупинився в просторі ніші. Густа напівтемрява облягала все довкола. Та карамустафу це не бентежило. Він просягнув перед рукою і, намацавши на стіні раму з картиною, зняв її. В ту ж мить у стало світліше. Під рамою ховалося невеличке віконце, що пропускало трохи тьмяного світла. Карамустафа поставив обережно картину на підлогу і припав обличчям до скла. Перед його зором відкрилася велика кругла кімната. Упоряджена навіть для візирського палацу з небаченою розкішшю. стіни, задрапіровані барвистим шовком і килимами, зліва від дверей велике дзеркало в злоченій оправі, праворуч шафа з бронзовими ручками. Посередині в красивій мармуровій чаші грайливо бив невеличкий фонтанчик, а над ним розкинула крислате відтянь ніжно-зелена пальма. З другого боку фонтана стояла широка, застелена важким персидським киломом канапа. На ній лежала дівчина. Біля неї на підлозі сиділа стара жінка. Лише міцні грати на вікнах не гармоніювали з розкішою цієї кімнати. Постоювши в задумі кілька хвилин і помилувавшись красою дівчини, як Рамустафа легенько зітхнув, повісив картину на місце і почав поволі спускатися крутими сходами вниз. Останніми днями стало його настійною звичкою приходити сюди і кілька хвилин дивитися на полонянку. І хоч би як був переобтяжений державними турботами, він знаходив час заглянути в кімнату під вежею. Ось і сьогодні. Джумеат. Свята П'ятниця. Єер-Халіфа, тобто урочистий султанський намаз. Йому великому візирові разом з іншими найвищими сановниками імперії потрібно через годину другу супроводити падешаха до мечеті Солиманія та Ая Софії, а він не втримався, щоб не завернути сюди і не глянути прекрасне личко, на розкішні коси й округлі ніжні плечі молодої красуні. Карам Мустафа повернувся тим же шляхом до свого кабінету, ще раз пильно оглянув білосніжну чалму і сяючим челенком. Такий же білосніжний легкий доломан з горонастаєвою опушкою, красиву чорну бороду, зрідка припорошену мов паморозю, севизною і, залишившись задоволений собою, попростував до виходу. Примітка доломан, довгий верхній одяг. На подвір'ї на нього чекав почет. Старший конюший держав за уздечку сірого в яблуках коня. Їхати було недалеко, до пристані. Караму Стефана мить зупинився на ганку, бистрим поглядом окинув двір. На повні груди вдихнув свіже ранкове повітря. О, Аллах, як тут гарно! Ніхай хтось що не каже, його маєток Ейюб, розташований за стінами столиці при самій вершині Золотого Рогу то райська місцина, великий двоповерховий палац, до якого примикають гарем, кухня та інші служби, потопає у зелені тінистого саду. Всюди море квітів. Прямо перед входом до палацу, пристань, де завжди напоготові, стоїть галера. Золотого рогу віє прохолодою і запахами моря. Рай, та й годі, не дивно, що сам Султан, відвідавши. Ейюб, це невеличке приміське сільце, сказав, коли б не було на світі султанського сиралю, то я волів би жити в ай Він зійшов зі сходів, легко сів у сідло і спрямував коня до пристані. Почет рушив за ним. На галері було піднято знамено великого візира. По парадному трапу яка Рамустафа піднявся на палубу. Корабельна Ага відсалютував йому шаблею. Отож мить галера не від берега. Пропливла золотим рогом і, обігнувши майже все місто і випливши в Мармурове море, взяла курс до султанського Мобейну. Примітка. Мобейн так урочисто називають чоловічу половину Сералю. Селямлик. Тут великого візира вже ждали члени дивану. Візирі, а також придворні, про посади і роль яких навіть він сам мав туманну уяву. Споконвіку віку були вони, і без них, здавалося, не міг обійтися жоден султан. Примітка диван «Султанський уряд». Весь цей натовп посунув слідом за великим візиром до палацу Падешаха і поволі танув, розчиняючись у ще більших натовпах придворних, котрі очікували виходу султана, і в трьох дворах, і в численних приміщеннях Сиралю. Нарешті всі десь позникали, і карам Устафа лишився у великій тронній залі сам, якусь хвилину постояв, а потім поволі попростував до високих позолочених дверей, у бабіч яких на чатах стояли два чорнолиці велетні нобійці. Тож мить крізь відчинені вікна з двору долинали протяжні спів ріжків. ударив Тулумбас. Позолочені двері розчинились, і до зали увійшов Султан Могомед. Його супроводжував тільки один придворний, головний євнух. Карамустафа мовчки вклонився і, швидко випроставшись, очолив цю невеличку процесію. Перед ними безшумно розчинялися двері. Сторожа брали на караул. Ми коли проходили анфіладою кімнат, до них приєдналися шейх Уль-Іслам, візирі, радники, паші, чауші. Незабаром Сотні придворних уже супроводили намісника Бога на землі. У третьому дворі Сиралю Султанові підвели білосніжного красення коня. Кілька найближчих яничарів миттю кинулися наперед, зігнули спини, утворивши живі сходи. Султан зійшов по них і сів у сідло. Знову пролунав грім барабанів. Відчинилися ворота другого і першого двору, і процесія рушила. Заспівали зурни, флейти, ріжки, загримкотіли тулумбаси. З тисяч горлянок вирвався крик Уйяуй, -уй примітка Уйяуй, турецькою земний Бог. Першими з воріт топкапу вийшли 400 яничарів при повному озброєнні у красивих парадних шапках. Тисячні натовпи, що запрудили вулиці і майдани, розтопилися перед ними, утворюючи широкий прохід. Рослі дуже яничари, не церемонячись, розштовхували тих, хто забарився і вчасно не відійшов у бік, або давали міцного тумака межі плечі, аж ті летіли з торчака. Однак потерпілі не ображалися, а, підхопившись знову, витріщалися на пишне, строкате і бучне видовище. Яничари з охоронних хорт хизувалися дорогим одягом, барвистими шовковими поясами різномасною, але теж другою зброєю, і відрізнялися один від одного шапками. У одних вони були з білого сукна, без ніяких прикрас, у других – жовті, у третіх – сині, прикрашені сріблом, у четвертих – прикрашені золотом або самоцвітами, що грали проти сонця всіма барвами веселки. За яночарами вийшов загин охоронців-силачів. Потім виїхали яябаші – Кінні охоронці в срібних касках, на яких тріпотіли золототканні плюмажі, в руках вони тримали на луки і стріли. За яйбашами з'явилися пишно вдягнуті у височенних долбандах чауші та чаушбаші. Примітка долбанд – висока шапка знатної особи. Їхні баски коні були покриті парчевими попонами, уздечки сяїли позолотою, а сідла – сріблом Не встигли стамбульські обивателі подивуватися такому багатству, як виступили люті на вигляд скороходи паєки До пояса голі, мускулисті, з шаблями й ятаганами, наголо ладні накинутись на ворогів падешаха, мов голодні собаки на головах у них відливали і по золотою круглі мокрони шоломи. А вже потім з'явилися стамбульські вольможі, агий і заїми, паші, два кази, аскери, мувті. На тонконогих арабських скакунах гордо сиділи візирі. На деякій відстані від них йшов пішки, так вилив звичай і придворний атакет, великий візир Кара Мустафа. За ним їхав падишах. Чудовий білий кінь, розпустивши пишного хвоста, ледве торкався купитими землі. Його сідло, і вся зброя ряхтіли щирим золотом, перлами і самоцвітами. Осліплені цим багатством, вигукуючи уяву, люди не могли відірвати очей від коня, що ніс на собі тінь Бога на землі, падишаха всесвіту. Султан Магомед IV. Сорокарічний, злегка обважнілий чоловік, з м'яким невиразним обличчям сидів на коні звично, як природжений наїзник. Недарма він мав пристрасть до верхової їзди і полювання. Одяг на ньому був такий розкішний та густо усіяний золотом, перлами та самоцвітами, що, здавалося, то не одяг, а саме сонце. Особливу увагу привертав до себе султанський долбан з двома плюмажами усіяний безліччю коштовних камінців, кожен з яких був вартий цілого маєтку. Зразу за султаном їхали два бородаті богатирі з шаблями при поясах, ятаганами, луками і сагайдаками, з яких виглядали пучки стріл. Кожен з них державна поготові важкий боздуган з блискучими крицевими гостряками. Позаду йшли державні Казнадари і головний євнух. До самої мечеті Сулейманія, де султан, зійшовши з коня, виклонився пам'яті своїх попередників, падашахів минулих епох, та до Айя-Софії, де було відправлено Єр-Халіфа, султанський намаз, хвилювалося неоглядно людське море. В міру наближення султана тисячні натовпи з вигуками у і падали на коліна, а потім схоплювалися і сунули слідом за кортежем. Топчучи тих, хто мав необачність спіткнутися і опинитися під ногами. Після намазу, коли, повернувшись до саралю, султан зійшов з коня і зник у покоях Мобейну, його величезний почет хутко розтанув. Яничари розійшлися по своїх сейбанах, придворні вельможі роз'їхалися по домівках, а прості гродяни, натішившись блискучим видовищем, заклопотано брели вулицями міста, повертаючись до буденних справ. З найвищих сановників у палаці залишилися тільки найближчі до султана люди – головний євнух та великий візер. Кара Мустафа, походжаючи вздовж вікон, попід крислатими пальмами, що були окрасою великої зали, злився. Ще султан не прийняв його відразу, а звелів почекати, поки він трохи спочине. Іншим разом великий візер не чекав би і поїхав би в Юб спочивати теж, але дві справи були такі нагальні, що відкладати на завтра він ніяк не міг. З години на годину, як повідомив наручний, має прибути знемировий яничарський загін. Він привезе гетьмана Юрія Хмельницького і його казну. Султан уже дав згоду на усунення його від влади на Україні, а тепер треба домогтися, щоб дозволив стратити або кинути у страшні каземати Єдиколе. Тоді можна було б безперешкодно привласнити його багатство. І, по-друге, з Дунаю від будського паші Іврагіма прибув посланець, який привіз нові повідомлення з Відня. Задумавши війну з Австрією порта, давно пильно стежила за кожним кроком Віденського двора. Ці останні важливі вісті теж треба негайно довести до відома падашаха. Тому так нетерпеливилося великому візирові. Коли маленька стрілка великих злочених дзигарів, що стояли в кутку зали на високому, теж із позолоченими ніжками столикові двічі обійшла коло, він рушив до султанських покоїв. Назустріч підвівся головний євнух котрий, мовірний пес, пантрував біля порога щастя. «Пора!» – коротко кинув кара Мустафа. Я спитаю дозволу. Бе-ефенді вклонився, той і зник за дверима. Через який час він повернувся і, оголосивши, що Падешах дав згоду вислухати великого візира, ще з нижчим поклоном впустив кара Мустафу до султанської опочивальні. Це була велика розкішна кімната. Султан напівлежав. На широкій гаптованій по боках сріблом отоманція, а на килимі біля його ніг сиділа молода красива Годаліска, грала на лютні і тихо наспівувала італійську пісеньку. Кара Мустафа вклонився. Годаліска миттю урувала спів, опустила на обличчя серпанок і зникла в бічних дверях. Головний євнух вийшов теж. Султан підвівся. Него розповнілому випущеному обличчі промайнув вираз удаваного невдоволення і досади. «Великі візири, мабуть, придумані Аллахом для того, щоб султани не мали спокійного життя», – сказав він капризно. «Ти налякав цю маленьку італійську пташину, і вона втекла». Кара Мустафа вклонився ще раз. «Я визнаю свою провину, мій володарю, але, на жаль, і в намісників Бога на землі є обов'язки, хоча не приховую цього...» Їх значно менше, ніж у великих візирів. І ці обов'язки змушують мене турбувати мого падишаха навіть у святу п'ятницю». Султан на знак згоди кивнув головою. «Ну, гаразд, гаразд, розповідай, що трапилося. Мій повелителю почав тихо кара Мустафа після переможної війни проти урусів. Ця перемога дуже дорого нам коштувала, похмуро кунув Султан, хай у майбутньому оберігає на салах від таких перемог». Карамустафі не сподобалися ці слова султана, але він зробив вигляд, що не чув їх і знову повторив те, що сказав щойно. Тільки тепер у його голосі почулися металеві нотки, які він іноді дозволяв собі в розмові з султаном, коли якимось підсвідомим чуттям відчував, що той перебуває в стані душевної млявості і не розгнівається на нього. Мій повелителю, після нашої перемоги на півночі ми відразу ж почали готуватися до війни на Заході. Зараз настав час приймати рішення. Від Паши Ібрагіма є донесення. Наші вивідачі в Австрії сповіщають, що Віденський двір теж не дрімає. Імператор Леопольд з благословення Папи Інокентія направив послів у Варшаву до короля Яна Собеського, щоб домовитися про Союз. Що? Вони таки хочуть підписати договір? Так. До них приєднуються німецькі «курфюрсти». Примітка. Курфюрст, князі. Магомед схопився з отоманки. Повідомлення схвилювали його. «Ми висічимо їх у пень», – вигукнув він. «Ми запроторимо їх усіх на галери, адже у Собецького немає й десяти тисяч війська. Однак подейкують, що він зобов'язується виставити 40 тисяч». «Хотів би я побачити ті 40 тисяч. Звідки їх візьме? Казна ж у нього порожня?» Зате у папи багато золота. Дасть Ватікан. Хм, ти маєш рацію. Скільки ж війська може нашкребти той нігчема Леопольд? Леопольд нібито обіцяє майбутнім союзникам виставити проти нас, як доносять вивідачі, 60 тисяч. Ну а коли реально, то я думаю, 1040. А курфюрсти ті приведуть 1020, найбільше 30 «Ну що ж, тоді кинемо підвідень удвічі більше», – запальному юнак вигукнув Магомед. І «Я сам поведу це військо. Зітру на порох Австрію і Ляхистан знищу мерзенних яурів. Останні слова султан вимовив уже без пафосу, мляво, і Карамустафа ледь помітно усміхнувся в бороду, бо знав, що цієї запальності падешахові вистачить ненадовго. «Ми повинні розбити їх, перш ніж вони об'єднаються, мій повелителю. Шанобливо, але твердо сказав Великий Візир. Я вже послав Іврагіму врагі наказ зробити все, щоб перетягти на наш бік Текелі». «Правильно зробив. І стягую війська до столиці, щоб, коли потрібно буде на яснішому міг двинути їх на ворога. Цими днями зберемо диван, приймемо остаточне рішення». «І це добре». «Що ще?» Кара Мустафа понизив голос. «Мій великий повелителю, свіча до божественної мудрості, той Геор, гетьман Юрій і Хмельницький, як я вже доповідав, виявився людиною недостойної високої ласки. Що він ще там накоїв?» Вірні люди доповіли, що його... «Шуряк, полковник Яненченко, знаходиться зараз у Ляхистані і веде якісь таємні переговори з гетьманом Яблоновським, а може і самим королем. Підозрюю, що переговори з нашими ворогами поза нашою спиною – це...» Карамустафа зробив паузу, та султана вже охопив гнів. «Гяур! Собака! Смерть для нього – не найтяжче покарання!» «Так, славний поводателю трьох суходолів, і я зволів схопити негідника!» «Не кажете повісити?» Султан задумався. «Повісити?» «Це зробити неважко. Але для чого поспішати?» «Ні. Краще відпровадь його в їди куле. В каземат!» Він трохи помовчав. «А хто ж тепер правитиме Україною?» Кара Мустафа хитро примружився. «Ми зробили їх конем. Як у шахах, мій поведетелю. Як саме?» «Я наказав господареві Молдови Дуці купити у нас той обширний і благодатний край, і йому не залишалося нічого іншого, як розчинити свої скрині, що тріщать від золота. Отже, ми маємо гроші для нового походу і покриємо ними значну частину витрат на війну». «Це ти зробив мудро. Ха. Так потрусити кишені того старого скупердяги?» – зареготав султан. «Як це тобі спало, на думку?» Коли державна казна порожня, то мимоволі станеш спритним і хитрим, мов сам шайтан. Ну і що ж він? Дуже опирався. Уявіть собі, ні. Видно, спокусився на безмежні простори правобережної України. Зразу ж переніс резиденцію правителя того краю з Немирова до печер, що у Братславському полку. А в Чигирин призначив полковником якогось козака Гримашевського. «Ну що ж, хай порядкує. Але дай йому зрозуміти, що Джизієві тепер збільшиться вдвоє, і щоб платив справно. А крім того, до весни хай поставить 10 тисяч кінних воїнів з обозом і приведе під Белград». «Ви це мудро придумали, мій повелителю», – схилився в поклоні кара Мустафа. «Господар виконає ваш наказ, я подбаю про це». «У тебе все? Усе, мій повелителю? Дозвольте йти?» «Іди». Кара Мустафа ще раз вклонився і позадкував до дверей, дотримуючись з придворного етикету, який не дозволяв піданим падишаха повертатися до нього спиною. Але в ту мить, коли він уже простягнув назад руку, щоб відчинити двері, султан зупинив його. Чекаємо, Мустафо!» Великий візер зупинився і запитливо глянув на султана. «Підійди сюди», – наказав Магомет. І коли кара Мустафа знову наблизився до нього, спитав пильно, заглядаючи йому у вічі. До мене дійшли чутки, що у твоєму гаремі зацвіла троянда раю. Чи це правда? Що мій повелитель мав на увазі? Ну як же? Кажуть, такої красуні у в султанському гаремі немає. Кара Мустафію коштувало великого зусилля приховати хвилювання, що вразу хопило його. Він зрозумів, на яку красуню натякає султан. Злі язики перебільшують, мій богоданний повелителю. Сказав кара Мустафа Справді, у моєму гаремі є кілька красунь Але щоб вони дорівнювались красуням із султанського гарему Не віриться мені, та й досі я не можу здогадатися, про яку йде мова І він сміливо глянув на султана Кажуть, ту полонянку привезли тобі з Каменіче Примітка Каменіче, турецькою кам'янець подільський він таки знає все про минулого голові кара Мустафи. Цікаво, хто ж із моїх людей є султанським воюдачем? Дізнаюся, випечу собаці очі і вирву язика. А вголос промовив, а тепер мені все ясно, є така дівчина гарненька. Вас не обманювали, коли захоплено змальовували її красу, і все ж серед троян султанського грему вона здавалася б звичайною польовою квіткою. Та це ж чудово, вигукнув Магомед. Троянди колючі, незважаючи на пахущі і красу, швидко набридають, а менші яскраві польові квіти часто миліші нашому серцю. Чи не так? Кара Мустафа прекрасно розумів, куди хилить султан і не посмів на цей раз перечити. Хоча Магомед говорив, здавалося б ласкаво і доброзичливо, і нічого прямо не вимагав. Та за цією зовнішньою добротою приховувалася мстива і заздрісна натура, і через якесь необережно мовлене слово султан міг щомиті спалахнути. А зараз, напередодні походу на Австрію, на який Кара Мустафа покладав такі великі й чистолюбні надії, він боявся ускладнити своє становище, тому уклонився і, незважаючи на те, що серце гризла досада, з привітним усміхом сказав. Безперечно. Так, хранителю мудрості пророка, настане часи та скромна польова квітка розквітне пишно, мов, найдорогоцінніша троянда. Тоді рука відданого слуги піднесе її вам усі її непоручній красі. Гадаю, це буде найкращий подарунок моєму повелителю в той день, коли мерзенні, охоплені гординою геури, впадуть під ударами шабель непереможних воїнів нашого грізного Хондкара, найбільшого завойовника всіх часів. Обличчя Зултана проясніло. Він любив лестощі. «На все воля Аллаха, я завжди знав, що ти мій найвідданіший слуга, Мустафо. Можеш і ти». Знову заткуючи, великий візир вийшов із султанської опочивальні, несучи гризоту в серці. На галері, коли в обличчя подув свіжий морський вітерець і слуги подали на верхню палубу глек холодного щербету, Кара Мустафа поволі почав заспокоюватися. Власне, що сталося? Адже все складається якнайкраще. Султан доручив йому готувати військо для великої війни в Європі, і можна не сумніватись, призначити на час походу сердаром, бо навряд чи самого стане сили і бажання нести тягути військового життя, а це певний шлях до здійснення його мрії і намірів. Хай, думає Магомед, що похід готується для возвеличення його особи. Ха, зарозумілий, хлопчисько, ні. Кара Мустафа не такий недоумок, щоб, стоячи біля керма імперії, не подбав про себе, про своє і своїх нащадків майбутнє. Ні, не був би він представником роду. Кепрюлю, щоб, ставши великим візиром, не мріяв про більше, про трон падишаха чи корону імператора. І перший успішний крок на цьому шляху зроблено. Чого ж турбуватися? Без ускладнень пощастило також спекатися Юрія Хмельницького. Як повідомили гінці, ось-ось прибуде яничарська орта з казною українського гетьмана, яка істотно поповнить власну казну великого візира. Чого ж ще бажати? Ах, так... Досада гризе серце через ту красуню-невільницю, про яку дізнався султан, і прозоро натякнув, що хотів би мати її у своєму гаремі. Це справді неприємно. Султани, як і всі смертні, люблять подарунки, тож було б необачно не зрозуміти натяку. Хм, доведеться подарувати дівчину. Хоча краса і розум її полонили його самого. Тьфу, шайтан, як погано вийшло. І все через якогось султанського вивідача. Хара Мустафа почав у думках перебирати своїх слуг, охоронців, чаушів, радників, які могли бути оком і вухом султана в його домі, але дуже скоро кинув цю марну затію, бо людей, що оточували його, було так багато, що він не міг пригадати і половини їх. Прибувши в Айюбу, він передусім покликав старшого євнуха. До кімнати вкотився на високий товстун у гарному оксамитовому убранні м'яких розшитих сріблом чериках і білосніжній челмі. Наблизившись з натугою, зігнув короткий брилоподібний стан і мовчки втупився у свого повелителя. Невже він султанський вивідач? подумав кара Мустафа, а вголос запитав: Ну, як вона кизля рага? Це теж бе ефенді, сьогодні її оглядав. П'єтро Ага, лікар італієць, каже дівчина здорова тілом, але хвора душею. Ох, цей мені римлянин. П'єтру Ага, чудовий лікар Беєфенді, м'яко заперечив кізля Ага. Ви самі знаєте, до того ж він читає по зірках майбутнє, але в нього дуже добре серце, він усіх жаліє, особливо рабів. Це зрозуміло, він сам довгі роки був рабом. Ну, гаразд, тебе не переговориш. Веди мене до неї. «Прошу, Беєфенді, після того, як дівчина хотіла викинутися з вежі, я з вашого наказу поселив її внизу, в круглій оді, і день і ніч стереже стара Фатіма». Вони спустилися по мармурових сходах на перший поверх, і кизля рага провів Карамустафу Мустафу в кімнату у вежі. Біля вікна на канапі сиділо дві жінки, стара і молода. Побачивши великого візира, вони миттю схопилися і застигли в низькому поклоні». Ізля рага кивнув старій головою. «Фатіма, ходімо зі мною!» Стара швидко вийшла. Молода зробила рух, ніби хотіла затримати її, але потім, гордо випроставшись, сміливо глянула на кара Мустафу і вже не зводила з нього очей. Це була Златка. Та як вона змінилася за той час, що провела в неволі? Коли б її міг зараз побачити Арсен, її коханий, навіки втрачений Арсен, він одразу ж і не впізнав би дівчину. Одягнута в розкішне шовкове вбрання, взута в мережині з золотими і срібними нитками черевички, скупана в гаремній лазні, де підігріту воду скруплюють трояндовою олією, від чого шкіра набирає ніжності і пахощів троянд. Вона здалася б йому надто красивою, але водночас і чужою. Він помітив би, як вона змарніла, як під очима залягли тіні, що надали її личку тієї привабливості, яку цінують у палацах вельмож, але яка зовсім не пасує красуням Старої планини чи Українського степу. Він помітив би також, як примеркли її чудові сині очі, і в них зачаїлися глибокий сум і безнадія. Кара Мустафа який час мовчки милувався красою дівчини. На одну мить у нього зринула думка, що її прислав йому в подарунок Юрій Хмельницький, якого він одним розчерком пера викинув, мов ганчірку, на смітник, але він одразу ж відігнав її. Чи годиться тривожити сумління через якогось недолугого гетьмана Геура? За інша річ, власні почуття з ними варто рахуватися. А ці почуття ось уже який тиждень бентежать його, смішно подумати, він закохався як хлопчисько. А відколи у Юбі з'явилася ця дівчина, він утратив спокій. Спочатку думав, що то буде одна з багатьох сотень Годалісок, якими переповнений його гарем, які були йому зовсім байдужі. Але коли несподівано одержав дівчини. От кошає, вона пригрозила, що за події собі смерть, як тільки він насмілиться доторкнутися до неї. Почуття його спалахнули, мов янака, і він зрозумів, що це серйозно. Кохання і радувало його, бо раптом він відчув, що ще досить молодий повинен пристрасти. І злило, бо вперта дівчина спочатку і чути не хотіла про його домагання, а потім захворіла. А він таїв свої почуття від усіх. Здогадувалися про них тільки стара Фатіма та Кизля Рага, ну і, звичайно, знала Златка. Від його пильного погляду не приховувалося, що за останній час дівчина змінилася. Замість приреченості і страху в її очах світилася відчайдушна рішучість, а вміцтно стиснути стиснутих устах і гордо піднятій голівці вгадувалася сильна воля. О, Аллах Екбер, і таку ніжному мови, ранок, і гордо, царів царівна красуню віддати султану, щоб вона стала його кадуною, ні за що. Примітка кадуна – дружина султана, яку він вибирає собі з чужоземних хребень. З дуркиваннями султани не одружувалися». Ні, він не злимає свого щастя власними руками. Він зуміє обхитрити султана і не віддасть йому цю дівчину до того часу, поки сам не стане султаном країн Золотого Яблука. А тоді? А тоді зробить її своєю башкадуною, тобто першою дружиною, або кращою імператрицею. Він візьме з нею законний шлюб у Віденському соборі святого Стефана, який після завоювання Відня буде називатися мечеттю Ая Стефано, і вона народить йому Шаха Заде, принца, наслідника престолу. Так він покладе початок новій династії, яка правитиме всіма країнами Золотого Яблука, Європою, династії Каприлю, Не великих візирів Каприлю, а імператорів. Але поки це буде, поки на голові ще несяє імператорська корона, треба бути хитрим і передбачливим, щоб про ці думки не дізналася жодна собака. А султаном вести тонку гру до останнього дня, і головним козером у ній буде ця прекрасна полонянка. Як добре, що йому спала на думку така туманна обіцянка султанові – подарувати дівчину після перемоги над Геурами. Отже, у нього буде вдосталь часу, щоб маневрувати і зберегти зладку для себе». Хоча й треба кожної дни не ждати від султана нового нагадування. Тоді доведеться пожертвувати своїм почуттям і відпровадити полонянку в султанський гарем. Та до того далеко. Він ще раз пильно глянув на дівчину. Справді, лікар П'єтро правильно визначив її хворобу. У неї болить душа, подумав із сумом, запримітивши глибоку зажуру в її прекрасних очах. Але ж здавна відомо, що душу лікують не травами, не мазями і навіть не цілющими водами, а часом і добрим словом. Златка стояла мовчки, в напруженому чеканні і не зводила з нього тривожного погляду. Вона була прекрасна, як ніжна польова квітка. Карам Мустафа стримав зітхання. Хай йому біс, коли б не султан, це польо царівна хотіла б вона того чи ні, розділила б з ним його ложе. Златка розцінила по-своєму думки і почуття великого візира, що, мимоволі, відбилася на його обличчя і в її очах знову промайнув страх. «Не бійся мене, пташко, я не заподію тобі зла», – лагідно сказав кара Мустафа, ступаючи крок наперед. «Я не боюся, Аллах захистить мене», – зіщулася Златка. «Не лаха я, дівчино, я захищу тебе від усього злого на світі, бо в моїй владі робити добро і зло, ти це розумієш?» «Розумію. Тоді зроби добро, відпусти мене». Кара Мустафа усміхнувся. «Дурненька! Ніде тобі краще не буде, як тут? Скільки красунь з усього світу вважали б за і щастя стати моїми одалісками?» «Я ніколи не погоджуся стати наложницею навіть самого Падешаха, Гордо випростилася Златка, і в її словах прозвучала така твердість, що Кара Мустафа здивувався. «Нібо у тебе є вибір». «Так». У мене є інша можливість. Яка? Смерть. Я вже не раз казала тобі про це. Смерті ніхто не мене, але такій молодій і красивій дівчині ще треба довго жити. І жити в розкуші, і в коханні. І це тобі можу дати тільки я. Розкіш так, кохання ні. Чому? Бо я не кохаю тебе і ніколи не покохаю. Кара Мустафа розгладив пальцями прикрашеними, коштовними перснями свою чорну бороду. Хм, давно вже його вуха не чули, щоб хто-небудь, якщо він сповна розуму перечив йому, що говорив неприємності. А ось ця дівчина посміла. Її відверта відповідь, боляче стьобнула його по самолюбству. Одначе він проковтнув образу, бо не міг на неї образитися, як не міг розгніватися на пишну троянду, що уколола своєю колючкою. «Я ждатиму, поки ти зміниш ставлення до мене тихо», – проказав великий візир, «Місяць, два, рік». «Ждатиму. Цього не буде ніколи, не сподівайся». По обличчю караму Мустафи промейнула тінь. «Тоді я ждатиму до того часу, поки не розлюблю тебе». «Що ж буде потім?» «Потім. Краще не будемо говорити, що буде потім». «Ти не кажеш убити мене?» «Ні, для чого ж? Я просто подарую тебе людині, яка тебе не кохає». Златка на хвилину задумалась, потім сказала. «Спасибі за відвертість, Ефенді, отже, я маю якийсь час на роздуми? Безперечно. Тоді я думатиму, а ти мені не заважай. Ти зловживаєш моєю добрістю і моїм терпінням, вигукнув зачеплений заживе кара Мустафа. Пам'ятай, навіть закоханому може увірватися терпець». Златка зітхнула і нічого не відповіла. Вона розуміла, що потрапила в безвихідь, що висвободитись із Лабет великого візира не має ніякої надії. Не було у неї надії на те, що Арсен, батько чи брат знайдуть її тут. І все ж кожна кожній людині, в якому б безвихідному становищі вона не опинилася, властиво сподіватися на краще. І вона сподівалася, а сподіваючись боролася. Боролася за життя, за честь, за майбутнє. Кара Мустафа пройшовся по кімнаті, окинув оком речі, якими за його наказом кизля оточив цю своєвільну полонянку. Тут були десятки дрібничок, до яких жінки дуже швидко звикають і потім без них не уявляють свого життя. Він лишився задоволений. Мене часу вона теж звикне до всього цього, до смачної їжі і ласощів, до гарного одягу, до всіх цих фонтанчиків, пальм, яких, отоманок, до дзеркал у позолочених рамах, і слоїків з пахучими мазями і парфумами. А коли звикне, тоді сама не захоче нікуди йти звідси. Так само звикне вона й до нього, що зовсім не старого, і як він уявляв, красивого мужчини, а тоді. Златка напружено стежила за кожним рухом великого візира, за його непроникним обличчям, яким він за довгі роки життя при Султанському дворі навчився майстерно володіти. Але нічого загрозливого для себе не помітила. Навпаки, його погляд швидше був ласкавий, ніж погрозливо ворожий. «У тебе, може, є якесь прохання, Златко?» «Кажи, і твоє бажання буде зразу ж задоволене», – тихо спитав Кара Мустафа. «Зараз нема». Якщо з'явиться, скажи Фатімі. Вона все зробить так, як ти забажаєш. Можеш звертатися і прямо до мене, через кизляр Агу Джаліля. Повір мені, великий візир, перед яким тремтять цілі народи і держави, буде радий зайвий раз побачити тебе, квітко раю, і задовольнити твою найнеймовірнішу забаганку. Останні слова Кара Мустафа сказав з почуттям. Одначе відповідь зладки була холодна. Дякую. Сподіваюсь, до цього не дійде. Остафа довго і пильно подивився на неї, а потім, не прощаючись, поволі вийшов з кімнати. Який час Златка мовчки стояла в напруженні, ніби ж дучи, що великий візир повернеться. Та він не повернувся, його кроки, відлунюючись під високим склепінням, затихали в далині. І коли зовсім затихли, Златка враз зів'яла, плечі її опустилися, з грудей вирвався стогін, а з очей бризнули сльози. Вона – Простягла перед собою тонкі білі руки, зойкнула. «Арсене, Арсенчику, люби мій, пропала ж я навіки!» І, забившись в глухому риданні, впала на покритому м'яким барвистим килимом тахту. Ваюб яничарський загін Сафарбея, як знову став називатися Ненко, прибув о півні і зупинився на господарчому дворі. Залишивши біля возів з військовим спорядженням, казною гетьмана та самим гетьманом невеликувартову, голодні яничари кинулись до кухні, щоб чим-небудь поживитись. Сафарбея Арсен, струсивши з себе дорожню пилюку і вмившись прохолодною водою з колодязя, попростували до палацу великого візира. Арсен не певен був, чи варто йому з'являтися перед очі Кара Мустафи. Але Сафарбей не поліг. Треба узаконити твоє перебування в моєму загоні, і найкраще буде, коли це зробить сам Кара Мустафа. А якщо він не здогадається зробити це, ну і що? Уже одне те, що ти був на прийомі великого візира, піднесе тебе в очах яничарів і візирського почту так високо, що нікому й на думку не спаде коли-небудь запитати, хто ти і звідки. Якщо він упізнає мене і пригадає, що то я під чогерном читав йому сірків лист, то було так давно, заперечив Сафарбей. ти гадаю, що він пам'ятає якогось там козака у Руса. Перед ним кожного дня проходять десятки, якщо не сотні нових облич. Він швидше пригадає нашу з ним зустріч у кам'янці, а це буде тільки на краще». Може, і так погодився, Арсен тяжко зітхнувши, не думай, що я боюся, просто не хотілося б зараз потрапити в халепу, бо серце моє чує, що Златка наша десь тут, зовсім близько. І тепер, коли ми добралися сюди, щоб визволити її, було б крайне необачно припуститися помилки. Я згоден з тобою, будемо сподіватися на краще. Про одне хочу застерегти тебе. Про що? Забудь, що мене звати Ненком. Навіть наодинці зі мною називайся Фарбеєм, бо ця помилка може бути для нас фатальною. Арсен усміхнувся невесело. Зрозумівся Фарбею. І не забуватиму. От і добре. А тепер ходімо. Вони відчинили важкі фарбовані двері і зайшли у простори передпокій палацу. Їм назустріч поспішив огрядне-високий Капуджіага охоронного яничарського загону. Примітка Капуджі – страж-охоронець. Уважно вислухавши сафарбея і наказавши зачекати, зник за дверима, а через який час з'явився і повів за собою. Карамустафа сидів у великій, розкішно обставленій кімнаті біля столика на вигнутих злочених ніжках і щось писав. Закінчивши, присипав написане піском і тільки тоді підвів голову. «Підійдіть ближче!» – голос його прозвучав холодно-різко. «А ти, Капуджіага, вийде!» Той бешумно зник за дверима, а Сафар-Бей з Арсеном ступили кілька кроків наперед і низько вклонилися. «А ви прибули з Каменіча?» – спитав Кара Мустафа. «Ні, Великий Візири, славний охоронця Падешахового трону, ми прибули з Немирова, відповів Сафар-Бей. «Гетьмана і Хмельницький привезли?» «Так, Великий Візири?» А. Кара Мустафа зробив паузу, ніби роздумував, висловлювати свою думку чи ні. Здогадливий Сафар-Бей вклонився. А гетьманську казну привезли також великий візир, сказав він тихо, але виразно, і на його закам'янілому обличчі не промайнуло жодного почуття. Кара Мустафа задоволено кивнув головою. «Це добре». І пильно приглядаючись додав. «Мені здається, я вже десь бачу вас обох. Особливо тебе, чорбаджив», казав він на Арсена. «От тільки не пригадую де». «А в камені, великий візире, вклинився Арсен, це було у паші Галіля. Ми тоді привезли з Немирова звістку про те, що гетьмани Хмельницький послав свого родича, полковника Яненченка, до Ляхистану. А, -а, а пригадую Кара Мустафа злегка прикрив повіками очі. «Він і справді враз пригадав цих молодих чорбаджиїв, розмови з якими наштовхнула його на думку усунути Юрія Хмельницького і заволодіти його багатством. Я радий бачити вас!» На обличчі великого візира з'явився легкий усміх. Чорбаджії знову уклонилися, а Сафарбей запитав. «Що накажете робити з гетьманом і його казною, великі візире, чи не хочете самі глянути?» Кара Мустафа підвівся, підійшов до Чорбаджиїв. «Як тебе звати?» «Сафарбей!» «Ефенді, а тебе?» «Повернуйся до Арсена». «Асена, ага!» «Я задоволений вам», – сказав кара Мустафа, – «чи не хотіли б ви служити у мене? Такі розумні сміливі воїни мені потрібні». «Ось ти», – він показав на Сафарбея, – «був би моїм Чаушпашою, а ти Асенага – Чаушим». Сафарбей і Арсен переглянулись і разом відповіли, – «Ми раді служити вам, великий візир?» «Гаразд, про вас потурбуються. А тепер ходімо до обозу». І перший рушив до дверей. Йдучи позад великого візира, друзі ще раз мовчки переглянулися. Фарбей підморгнув, мовляв: "Усе йде добре". Поминувши анфіладу до кімнат, де біля кожних дверей стояло по двоє мовчазних, суворих охоронців, спустилися вниз до передпокою і вийшли на двір. Позаду поспішав капуджага. Великий візир у своєму білому довгому одязі йшов плавно і легко, і скидався на гордого лебедя, що пливе по спокійній поверхні ставка. Раптом почувся брязкіт розбитого скла, а вслід за ним пролунав розпачливого болісний дівочий голос. а, -а, -а крамустафа Мустафа здригнувся і зупинився. Зупинилися і чорбаджі. Арсен зблід і повернувся до вежі, що височила на розі гарему. Там, притулившись обличчям до град, визирала з розбитого вікна златка. Вона трималася за товстий залізний пруд, і не помічали, як з порізаної руки тонким струмочком стікає вниз до ліктя яскраво-червона кров. «Кизля рага, Джаліль, я накажу вирвати тобі язика, мерзенне шакале», – гарикнув Крам Мустафа, – «чому не слідкуєш за дівчиною? Що робить Фатіма, та стара відьма?» За пліч Златки виглянуло жовто-перелякане обличчя Євнуха. Він намагався відірвати руки дівчини від град. Йому допомагала стара Фатіма, але Златка трималася міцно, не звертаючи уваги на те, що кров уже зачервонила її плечі й груди. «Ми зараз все владнаємо, найясніший мій ефенді бурмотівки з лярага. Зараз допоможемо їй, аби тільки вона не пручалася, у Аллах!» Тим часом Златка не зводила погляду Зарсена. В ньому були і мольба, і прохання про порятунок. І безмежна любов. Але жодне слово, яке б могло розкрити перед великим візером її стосунки з двома молодими чорбаджиями, не злетіло з її вуст. Вона не втратила самовладання. Врешті Джалілю і Фатімі вдалося відірвати злечені руки від град і відтягти дівчину од вікна. З кімнати долинали приказування і охкання Фатіми. Арсен стіпив зуби, щоб не крикнути. Все його тіло тремтіло від раптового збудження, але козак розумів, що досить одного необережного слова чи руху, щоб накликати на себе підозру великого візира і все загубити. До того ж Сафар Бей міцно, мов, обценьками стиснув його руку вище ліктя, попереджаючи, щоб мовчав. Кара Мустафа постояв мовчки перед розбитим вікном, заглиблений у свої думки, а потім, як здалося Арсенові, Легенько зітхнув і поволі рушив по дорізці, усипаній перемитим морським піском. Про дівчину не обізвався жодним словом. На господарському дворі зразу ж підійшов до воза, де під наглядом яничарів сидів у тіні Юрій Хмельницький. Колишній гетьман мав стомлений вигляд. Змарніли, запилений у стоплених за далеку дорогу чоботях і вигорілому на сонці жопані, а він байдуже... Понуру тупив погляд у землю і, здавалося, нічого навколо не помічав ні розкішних садів, густих, тінистих, вже зачеплених осінньою позолотою, ні такого ж розкішного палацу, ні добротних стаєнь та комор, ні людей, що вешталися на подвір'ї. Та коли несподівано уздрів перед собою великого візира, байдужість у тому з нього як рукою зняло. Очі блиснули радістю, у них заіскрилися в сльози, він враз підвівся, кинувся до караму стафи, залопотів каліченою турецькою мовою. О мій найясніший повелителю, я несказанно радий, що моя гірка невольницька дорога перехрестилася за твоєю світлою дорогою, я можу сподіватися на твою ласку і твоє заступництво. Обличчя Караму Стафи гидливо скривилися. Ну, що ти скажеш, Хмельницький? Великий візири, прошу помилувати мене і вирвати із мого нестерпного становища. Я ні в чому не винен. Мене обрехали перед пашею Галілем вороги мої потаємні. І паша Галіль, не розібравшись, наказав схопити мене, як татя відправити в Стамбул. Це султан наказав схопити тебе, і Хмельницький суворо мовив кара Мустафа. Султан, Юрай Зблід, Нижня щелепа, усіяна рідкою чорною щетиною одвисла. «Султан, мій поведителю, завіщо пробль котів, затинаючись. За те, що ти хотів переметнутися на бік ляхистану, собаку невірною. Я, помилуй мене, Бог, і в гадці не мав такого». «Не бреши, Геуре, я мав достовірні відомості, до того ж мої вивідачі у Львові донесли, що полковника Яненченка, якого ти так необачно туди послав, за якийсь злочин коронний гетьман Яблоновський наказав розстріляти, мабуть не повірив твоїм брехливим обіцянкам і правильно зробив». «Смертельний жах спотворив Юраськове обличчя, воно аж позеленіло, сірі губи тремтіли, як у переляканої дитини». Але ж усе було не так, вирискнув він. Пес Єненченко утік від мене. Я сам би застрелив його, як собаку. І друге, не слухаючи гетьманових слів, вів далі невблаганний кара Мустафа. Ти нікчемо не зумів виправдати сподівань Падешаха. Тобі було вручено половину України з тим, щоб ти зібрав військо і завоював другу половину, якою й досі володіє цар Урусів. Але ти не тільки не зробив цього, не тільки не зумів зібрати військо і притягти на свій бік розбійників запорожців, а й втратив те, що тобі дав Падешах. А від тебе, як від шуми, розбіглися всі твої піддані. Тож, невже ти гадаєш, що в високій порті потрібні такі правителі в її володіннях? Змилися, великій повелителю правовірних, ледь чутно белькотав Юрась. Його плечі безвільно опускалися все нижче і нижче. Ти, всемогутній пробач, рабою своєму нікчемному. А ти справді ніхчема. Не юродствуй. «Не наділяй мене титулами падишаха, не сподівайся своїми облудними словами полоскати мою гординю і вимолити собі прощення». «Ні, тобі прощення не буде», – Крамустафа плеснув у долоні, і тут же біля нього виріс капуджіага. «Негайно взяти цю людину, отвезти в Стамбул і кинути в їде куле. В одиночку». Великий візир, стривай, дай сказати ще. Я згоден бути порохом під твоїми ногами, тільки не замикай мене в сирий і темний каземат. Я вдосталь не в ньому ще у Польщі, в Мар'їнборзькій фортеці. Не забуваю, що я не тільки воїн, а й Улем, духовна особа. Я вже був колись у Стамбулі архімандритом, тож пішли мене знову в православний монастир архімандритом, ченцем. Служкою, будь-яким, тільки не в'їди куле. Аллахом тебе заклинаю. Пригадай, як вірно служив тобі, був твоїм сподвижником у Чигиринській війні, які подарунки робив тобі, і серед них красуння, якої у самого султана, мабуть, немає. Останні слова Юрасямо ужалили карамустафу. Його чорні очі блиснули вогнем. Ти смієш нагадувати мені про подарунки негідні, ти мусив би цілувати мої сліди за ласку, якою я наділяв тебе і якої ти не заслуговуєш, геть з перед очей моїх охоронці, візьміть його. Юресь не встиг оком змигнути, як його схопили, і потягли геть. Арсен довго дивився йому вслід, намагаючись видобути з серця хоч креплину, жалю і співчуття. До поверженого, знищеного недруга, та крім огиди не відчував нічого. Він був глибоко переконаний, що саме Юрась Хмельниченко винуватець не тільки його власного нещастя і горя, а й горя всенародного, погубитель діла Богданового. Це на його чорній совісті десятки тисяч загублених життів, руйнація і запустіння правобережжя, знищення правобережних козацьких полків. Ні, нема до нього жалю. Катюзі по заслузі». І з задума його виявив голос карам Де ж скарби цього негідника, показуйте. Сафарбе і Арсен відкинули полог критого воза. Там стояла невеличка, обкована залізними обручами добова скриня з ручками. А вони підтягли її на полудрабок воза і запитально глянули на Великого візера, що робити? «Не сіть за мною», – наказав кара Мустафа і попростував до палацу. Повів він їх не до головного входу, а до невеликих дверей, що вели в підземелля. Євнух Казнадар відімкнув важкий масивний замок і засвітив свічку. Це була зовсім порожня невелика кімната з низькою склепінчастою стелою. У протилежній стіні віднілися ще одні двері з замком, але Казнадар не поспішав їх відмикати. «Залиште скриню тут», – наказав кара Мустафа, – «а самі йдіть до кухні, там вас погодують». «Спасибі, Беєфенді», – вклонився Чорбаджиї, – і вийшли з холодного підземелля. Нарешті вони залишилися самі, полегшено зітхнули і подивилися один одному вічі. «Ну як?» – спитав Сафарбей. «Здається, перший день в Юбі закінчується для нас щасливо». Справді, не ждав такого. Ніяк не думав, що ми одразу потрапимо на очі кара Мустафії, що він візьме нас на службу, а ще більше не ждав, що в перший же день побачимо Златку. «То вона побачила нас і вибила вікно, щоб подати нам звістку про себе», – сказав Сафарбей. Бідна дівчина, – зітхнула Арсен. «Скільки перемучила, скільки горя зазнала. Ну, тепер недовго її тут цкніти. Вирву за град і додому. Ти гадаєш, це так легко і просто?» Я вже приглядівся трохи, і не думаю, що це буде легко зробити. Проте, щоб удвох вчинити напад на палац, годі і думати. Убити сторожу і виламати двері – теж марна забаганка. Залишається дві можливості. Які? Або виламати на вікні грати, коли всі поснуть, або ждати якоїсь щасливої нагоди, адже не можуть тримати зладко весь час під замком. «Випускають же коли-небудь на прогулянку. От тоді і викрадемо». Хм. «Все це, Арсена, не тільки припущення», – сказав серйозно Сафарбей. «А життя покаже, як краще. У всякому разі не треба поспішати. Бо як у вас кажуть, поспішиш, людей насмішиш». «Я згоден з тобою, Сафарбею», – похмуро відгукнувся Арсен. «Тільки не знаю, чи втримаюсь. Я може трапитись таке, що уб'ю кара Мустафу». І занапастиш нас усіх, і Златку, і себе, і мене, суворо глянув на друга Сафарбей. Не смій навіть думати про це. Якщо він зробив її своєю наложницею, я об'ю його, – уперто повторив Арсен. А там хай що буде. Ну і дурень, – сполахнув Сафарбей. А я вважав тебе за розумного. Легко тобі це говорити, Ненку, – прошепотів Арсен. А мені? Як мені бути? Нененко ненку я, а Сафар-бей. Чуєш, Сафар-бей, хай тобі біс, прошипів яничарський чорбаджія. Не забувай про це. Пробач, вирвалося. Ну, гаразд, пробачаю, друже. І ось про що я тобі скажу. Візьми себе в руки, кріпись. Мені теж нелегко, адже зладка моя сестра, то зовсім інше. «Ну от, ти знову за своє. Не їж, мов дівчисько, не забувай, що у нас, крім Златки, тут є одне велике діло. Якщо вже нам поталанило потрапити сюди, в оточення самого великого візера, то ми повинні використати цю можливість з найбільшою вигодою для тих, хто жде наших важливих вістей. Для мого батька, для твоїх друзів». Арсен стиснув кулаки. «А в думці він вилив себе за те, що розкиз піддався хвилинному розслабленню». А в голос сказав, «Осе, Сафарбею, більше не буду. Якщо кара Мустафа не пристьобне нас, щоб позбутися небажаних свідків, його злочину, ми визволимо златку. А з кара Мустафою поки що треба ладком, бо це не Гамід, не Чорнобай і навіть не Юрко Хмельницький. Такого ворога у мене ще не було. Обхитрити, обвести навколо пальця самого великого візира, а може і повалити його, це, скажу я тобі, брате, буде нелегко». Ні, не легко, відгукнувся Сафарбей. У Немирові ми потрапили в осине гніздо, а тут шуганули просто у ведмежий барліг. Однак у нас є одна неабияка перевага, яка? У цей барліг ми потрапили під виглядом друзів, і доки ми не розкриті, доти можемо сподіватися на успіх. Арсен свердно хитнув головою, вони повернули до кухні. Призимкуватої. Їм цегляної будівлі, звідки саме вивели в гурт розпашилих від гарячої їжі яничарів. Златка сиділа на отоманці з закам'янілим обличчям, дивилася, як Джалілі Фатіма метушаться біля неї, перев'язуючи рани на руці, а в її серці бушувала радість. «Арсенчику, люби, мій коханий, ти не забув про мене, знайшов свою Златку і зараз думаєш над тим, як її визволити». Мабуть, тобі довелося пройти немало доріг, перебороти не одну перешкоду, обминути не одну небезпеку, перш ніж ти прибув у Стамбул, серце Туреччини, в маєток самого краму Стафи. Отже, ти не випадково потрапив сюди, а напевне довідався, що я тут, милий мій, дорогий, коли б ти знав, як я кохаю тебе. Як знудьгувалися за тобою, як невтримна радість збурилася у моєму серці, коли я, стоячи біля загратованого вікна, раптом неждано побачила тебе і Ненка. В першому миті від несподіванки я, не мов, остовпіла, не могла ні з місця зрушити, ні крикнути. І то добре, бо в кімнаті саме були джалілі Фатіма. Вони прийшли сюди зі своїми безглуздими приставаннями, щоб я поїла, Бо давно мене у час обіду і я можу схуднути. А їм за це перепаде від великого візира. Наступну мить я зрозуміла, що мушу зараз же негайно подати тобі і Ненкові про себе звістку. Бо інакше вам нелегко буде знайти мене у цій позолоченій розкішній тюрмі, в яку запроторив мене кара Мустафа. Я, недовго думаючи, торохнула рукою по шибці і вигукнула щось. Я не назвала... Ні тебе, Арсенжику, ні брата по імені, щоб не накликати на вас підозри великого візира і його охорони. Я тільки припала обличчям до Град, щоб ти побачив мене. І ти побачив, іненко. І цього мені було досить. Я ще встигла помітити, яким здивованим і переляканим поглядом дивився на мене кара Мустафа. Мабуть, він так і не зрозумів, для чого я це зробила». А потім мене відтягли від вікна Джалілі, Фатіма. Вони були страшенно перелякані, бо вважали і вважають себе винуватцями того, що сталося. А рани на моїй руці і кров, що бризнула з них, зовсім доконали сердех. Вони добре бачили великого візира і ждуть від нього прочухана за те, що не мене, бідолахи. Як вони впадають зараз біля мене? Якими відданими очима дивляться на мене, мов, замолюють свою провину? Ну що ж, я зроблю їм приємне поїм усе, що вони принесли на срібній таці, хай заспокоїться і забираються звідси геть, щоб не помітили радості в моїх очах, яку я не в силі більше приховувати. Фатіма затягнула зубами вузол і журно похитала головою. Дурненька, що наробила? І собі завдала болю, і нам перепаде. Нічого, Фатімо, сказала Златка. Мені вже не болить, і я, здається, захотіла їсти. Давай сюди все, що принесла. У старої служби євнуха розпогодилися лиця. Вони ждали, що ця примхлива красуня кричатиме на них, як робила вже не раз, тупотітиме ногами, виштовхуватиме з кімнати, а воно, бачиш, пронесло. Якщо Аллах не скалемутить розуму цій дівчині, то вона ще чого доброго і вигродить їх перед великим візиром. Фетіма, подаючи страву, вже й рота було розкрила, щоб натякнути їй про це, але Златка випередила її. «А тепер ідіть. Я хочу залишитися сама по їм і ляжу спочивати, щоб не турбували мене». Джалілі Фетіма поспішно вийшли з кімнати. Златка зачекала, поки їхні кроки... Заглухнуть вдалині, а потім упала на тахту, і з її очей полилися сльози радості. Арсенчику, любий мій, ти знову біля мене, яка я щаслива. Тепер мені не так страшно, я буду спокійна, бо знаю, що ти кохаєш мене, любий мій. Вона довго лежала непорушно, мріючи про ту щасливу хвилину, коли доля знову з'єднає її з Арсеном. Забула про їжу, що стояла на розісланому килимі, про білю руці, про осурожного великого візира, про все на світі, перед очима стояв Арсен, посуворіли, потемніли, але такий дорогий і жаданий. Непомітно минув час і зладка заснула, прокинулися від неприємного почуття, що хтось дивиться на неї. Серце тривожно забилося, і вона підвелася. Посеред кімнати стояв карам Устафа, руки схрещені на грудях, чорна борода рівною довгою. Лопатою лежить поверх рук, яскраво вирізняючись на тлі білого одягу, а палаючи очі, здається, пронизують наскрізь і заглядають у саме серце. Злаці стало не по собі. Вона мовчки уклонилась і опустила голову. Що трапилося, пташко? спитав кара Мустафа. Чому ти кинулася у вікно? Тебе хтось налякав? Ні. Мене ніхто не налякав, Фенді знову вклонилася зладка, Я просто не хотіла їсти. Як бачите, я й досі не доторкнулася до їжі. Храм Остафа ковзнув поглядом по незайманих мисках. Але ж треба їсти, голубко. Мені не потрібні кістляві або сухотні жінки в гаремі, чи, може, готують не смашно. Ні, готують смачно, Фенді, і Фатіма жалілим. Припрошують, але Златка замовкла і сумно подивилася на Великого візера. Що, але кажи, не бійся, кара Мустафа підійшов і взяв дівчину за руку. Я виконую твоє бажання. Златка хотіла висмикнути руку, та в останню мить утрималась і подумала, а чому б не скористатися з ласки кара Мустафи? І голос мовила. Хіба ж захочеш їсти, коли сидиш у цих чотирьох стінах, як у тюрмі? Зосім знудьгувалася тут за кратами. Кара Мустафа пильно глянув на дівчину. Погляд його потеплів. Я скажу Джалілію Фетімі, щоб водили тебе на прогулянку. У сад, на море. Дякую, беєфенді, щиро розраділа Златка, бо відкривалася можливість під час прогулянки зустріти Арсена Чиненка і передати їм звісточку про себе. І раптом, ніби читаючи її думки, Кара Мустафа, ошелешив її несподіваним запитанням. «Скажи, голубенько, тобі знайомі ті два чорбаджі, що йшли зі мною?» Златка відчула, як під ногами в неї похитнулася підлога. «Що помітив великий візир? Невже здогадався, що розбила вона вікно неспроста? «Ні, я їх не знаю», – відповіла якомога спокійніше, хоча голос зрадливо затремтів. «Звідки б я знала чорбаджію, що уходять з вами?» «Бейфенді, вся правда в тім, що це не прості Чорбаджі. Вони довгий час служили в Немирові у гетьмана Юрія і Хмельницькі, тож ти могла їх там зустрічати. Може, й зустрічала, але не пам'ятаю, вже більш упевнено відповіла Златка, зрозумівши, що Крам Остафа нічого підозрілого не помітив у поведінці Арсена і Ненка, тільки був здивований і вражений її вчинком. У гетьмана служило багато яничарських чорбаджаїв і татарських мурз. Я добре запам'ятала тільки того, що викрив мене і одвіз Паши Галілю, але він не турок, а урус. Кара Мустафа, здається, залишився задоволений злаченою відповіддю, бо на якийсь час замовк тільки пильно дивився на дівчину, милуючись її красою, а потім легенько потиснув її руку і спробував притягти до себе в обійми. Златка делікатно звільнилась і відійшла до вікна. Кара Мустафа подався, був за нею, але передумав і зупинився. «Ти дикунка, дівчино, миле дикувати звірятку. Та, мабуть, я за це тебе і покохав. Прийде час, і ти станеш моєю. Хай допоможе мені Аллах!» Златка зіщулилась від тих слів, мов від удару бичем, і схилила голову. Та в серці все одно бриніла радість. «Ні, не твоєю візере. Арсеновою або нічиєю». Увечері того ж дня Карамустафа знову попростував до вежі, але на цей час піднявся нагору. Не стукаючи, відчинив двері і зупинився у просторі в круглій кімнаті з вузькими вікнами-бійницями, що виходили на всі чотири сторони світу. Кімната була захаращена різними незвичайними для палацу речами – Невеликою жаровною, череп'яними тиглями, скляними колбами і трубками, книгами, картами земної і небесної сфери, банками і горщиками з камінням, порошками та рідинами. Тут жив ломбардіць П'єтро, лікар і астролог, колишній араб-весляр на галерії, якого Крамустафа за чималі гроші викупив у казни. П'єтро лежав на дивані і, присунувши до зголів'я, свічку, читав книжку. Побачивши у дверях високого гостя, миттю схопився і закляк у низькому поклоні. Це був кремезний років сорока чоловік з великою лисіючою головою і густими чорними бровами. Під барвистим шовковим халатом виразно окреслювалося кругленьке черевце. Гороскоп склав, замість привітання, спитав кара Мустафа, сідаючи на твердий дерев'яний стілець, ласноручно змайстрований ломбардійцем. Склав, високошановний беофенді, у усміхнувся астролог. Кілька ночей не сходив з даху, спостерігав за зірками і сузір'ями, що визначають вашу долю. Кара Мустафа мимоволі глянув на стрімкі сходи, що просто з кімнати виводили на горище, а там і на дах і уявив, як П'єтро, сидячи на ослінчику, направляє в небо велику підзорну трубу, спеціально для нього куплену в Італії. «Ну і що, покажи!» П'єтро швидко відчинив дверцята громіздкої шафи і обережно вийняв в сувії жовтавого паперу. «Ось, будь ласка!» і, розгорнувши його на столі, підсунув ближче свічку. Кара Мустафа з явним острохом глянув на незрозумілі йому значки і малюнки. Спитав, що пророкують, Зорі? Вони й доброзичливі від до вас, Беєфгенді, коротко відповів астролог, але при цьому нахмурив чоло. Це не пришло повз увагу великого візера. Він стурбовано перепитав, то що ж пророкують, Зорі? І все, каже, мені треба правду, чуєш? Бо стою перед вибором, починати чи не починати діло, від якого залежатиме не тільки моя доля, а й майбутній імперії та всього ісламського світу, розумієш? Так, Беєфенді, розумію, тому і поставився до цього гороскопа з належною увагою. Нічим не займався, тільки ним. І радий сказати, що зорі віщують успіх усім вашим військовим починанням. Бог війни Марс постійно супутничає вам, Беєфенді, не відходячи ні на крок. Так, так, а далі? Шлях ваш проходить під знаком Марса. Багато крові пролється, багато буде пожеж на землі і нещасть. Наступить мор великий, голоди розруха впадуть на голови людей. А я, що говорять зорі про мене? Марс не відступає від мого повелителя, охороняючи його і ведучи через усі життєві незгоди, хіба що П'єтро замовк. Кара Мустафа напружено слухав, відзначаючи в думці, що устами цього ломбардійця говорить сам Аллах. Адже йому нічого не відомо про майбутню війну, задуману найвищими сановниками порти, а говорить він так, ніби щось знає. Це безперечно зорі навіщували йому ці слова. Однак Петро чогось не договорив. Чого саме? А далі, нетерпляче наполягає кора Мустафа, «Чому ти сказав хіба що?» «Що ховається за цими твоїми словами?» П'єтро опустив очі. «Бе, крім Бога війни Марса на небі ще є богиня Венера. Ви знаєте?» «Знаю, ну і що?» «Зараз вона ставиться до вас неприхильно». «Вороже?» «Щоб вороже, то ні. Саме неприхильно. Щось тривожить мене у віщуваннях цієї зорі. А що не можу зрозуміти? Особливо не подобається початок гороскопа». Венера ніби попереджає якесь нещастя, що може спіткати вас. А потім? А потім фортуна повертається до вас лицем, і Венера, як і Марс, звіщує вам також успіх і щастя. Кара Мустафа витер долонею спітнілий лоб, при цьому подумав, фу, цей дурний П'єтро сам того не бажаючи нагнав на мене страху. І даремно. Бо все ж так ясно йдеться про ту дівчину-полонянку, Златку. Зараз вона для мене чужа і далека. Крім того, нею зацікавився султан. І ця обставина загрожує мені великими неприємностями. А згодом, через півроку чи рік, коли доля виведе мене на найвищий щебель влади, Златка стане моєю. Ось чому Венера спочатку відвертається від мене, а потім раптом виявляє прихильність. Все ясно. Що ж стосується головного війни, то тут двох думок бути не може. Тільки велика успішна війна допоможе мені здійснити задумане. Війна – це мій шлях. Він довго сидів мовчки і думав, зовсім не зважаючи на астрологу, що укляк перед ним. Потім рвучко підвівся і сказав, дякую, П'єтро, ти постарався, я задоволений тобою, тепер з легким серцем розпочну діло, яке заповів мені Аллах. Він кинув на стіл туго набитий гаманець і вийшов. П'єтро ошелешено провів його поглядом, і коли зачинилися двері, ще довго дивився йому слід, а потім схопив гаманець і вміст його витрусив на стіл. То було щире золото, такого П'єтро не чекав. Це ж ціле багатство, ніколи раніше великий візир не був таким щедрим. З чого б то? Україну Золотого Яблука. Минула зима, і в Стамбулі закрутилося зашуміло немов у вирі. А усі кінці імперії помчали чауші з наказом Пашам і Бейлербею збирати військо і йти з ним до Еддівне, тобто до Адріанополя, звідки відкривалася пряма дорога на захід країну Золотого Яблука. То був початок Великої війни з Австрією. Двір Великого візира Вейюбі перетворився на справжній мурашник. Сюди прибували гінці, приїздили візири, паші. Уже всі знали, що султан сам стане на чолі війська і поведе його невірних. Але підготовкою до війни керував храм Мустафа. Ворота Айвасари Капу розташовані у міській стіні на березі Золотого Рогу не зачинялися ні вдень, ні вночі. Крізь них ішла дорога зі Стамбула на Юб за міську резиденцію Великого візера. І, Мабуть, тоді, влітку і восени 1682 року, ніяка інша дорога в Османській імперії не була так забита військовим людом і найвищими сановниками, ніж ця. Ні Сафар-Бей, ні асен тобто Арсен, не мали вільної хвилини, щоб зустрітися і поговорити. сафар -бей... Кара Мустафа дуже швидко запримітив як здібного і освіченого чорбаджія і призначив своїм секретарем, надавши йому звання Чаушпаші. Тепер Сафарбей став довірною особою великого візира і від сходу сонця й до темна виконував усілякі його доручення. Арсен був рядовим Чаушем, але йому вистачало клопоту. Нестримний потік подій закрутив йому голову у своєму вирі. Тож він дуже зрадів, коли одного разу вночі Сафар-бей затермосив його за плече. «Асена Гав, вставай, виходь на подвір'я, до колодязя, я ждатиму тебе, треба поговорити». Ніч була темна, з півночі до холодний поривчастий вітер, іноді пролітали крупні краплини дощу, падали на обличчя, і тоді Арсен глибше втягував голову, плечі, і зіркіше вдивлявся у темряву. Сафар-бей уже ждав його». Що сталося? Арсен був схвильований. Щось маєш нове про Златку? Ні, всі мої намагання проникнути до неї закінчилися невдачею, тихо відповів Сафар І, мабуть, не скоро побачимо. Чому? Завтра ми залишаємо юб. Арсен схопив Сафарбея за руку. Він зрозумів, що мова йде про війну. Розповідай. Сьогодні я був присутній при розмові Кара Мустафи з візирами та пашами. Зять Султана, паша Будський Ібрагім, якому підкуряються пашалики у Сербії та Східній Угорщині, сповістив, що австрійський імператор Леопольд безперервно шле гінців у Польщу до Яна не намагаючись заручитися підтримкою поляків. Але польське магнатство розділилося на дві партії – французьку і австрійську. Австрійська стоїть горою за те, щоб виступити на босі Австрії у війні проти Туреччини. Її підтримує Папа Римський. А французька, начели з королевою Марією Каземирою, дочкою французького Маркіза, перечить її. Кажуть, у Сеймі доходить іноді до збройних сутичок і кровопролиття. Це, звичайно, на руку туркам, хай біс вилаявся Арсен, поки у Варшаві магнати чубитимуть один одного. Карамустафа розгромить Австрію. Саме на це і розраховує Великий Візер. А ще на підтримку графа Америка Текелі, який очолив угорців у їхній боротьбі за визволення Угорщини від австрійського гніту. Якщо Текелі піде на союз із Карамустафою, він безперечно зробить велику помилку, бо кине свою країну з одного рабства ще страшніше. Але на перших порах Кара Мустафа скористається підтримкою угорців і нападе на Австрію до того, як вона знайде собі союзників. Він так і сказав, ми розіб'ємо їх поодинці, спочатку Австрію, потім Ляхистан, і тоді пів Європи опиниться в моїх обіймах. У темряві не видно було Арсенового обличчя, але Сафарбей відчув, як Арсенові пальці міцно уп'ялися в його передпліччя. «Ненку, ми повинні щось робити», – гаряче зашепотів він. «Якщо турки розгромлять Австрію, а потім Польщу, вони знову повернуть на північ, спробують захопити Київ. Треба подати звістку в Москву, гетьману в Батурин, а також королеві польському у Варшаву». «Хто ж це зробить?» – Арсен тяжко зітхнув. «Доведеться їхати мені? Більше нікому, а златка?» Козак зітхнув ще тяжче. «Ех, коли б пощастило вирвати її з рук візира!» «З якою б радістю я помчав з нею на Україну? То може передати і воєводі Младену, що послав своїх гінців?» – спитав після довгої паузи за Фарбей. «Ні», – рішуче заперечив Арсен. «Надто це важлива звістка, щоб передручати її комусь іншому». «То як же бути?» – Арсен замислився. Серце його розривалося на опіл. Справді, як бути? Залишити Златку у той час, коли після довгих пошуків нарешті знайшов її і, може, ось ось пощастить визволити? Та коли? Сьогодні? Через місяць? Через рік? А чи не буде тоді пізно? Чи не впаде шабля Османів і на Австрію, і на Польщу, а потім і на Київ? Та Москву раніше, ніж він зможе сповістити про цю страшну небезпеку. Ні, Арсен, не має силу перебороти себе, пожертвувати найдорожчим заради батьківщини. Сафарбей теж мовчав, ніби відчував, яка буря знялася у серці друга. Нарешті Арсен порушив мовчанку. Поїду я, так треба, Ненко. А потім повернуся, якщо зумієш сам визволити Златку, відпровадь її до батька на стару планину, а якщо ні, хай жде мене. Повернуся визволю або загину. Сафар-бей стиснув Арсенові руки. Ну, тоді рушай. Так зразу? Гаятесь на слід, бо завтра може бути пізно. Поїдеш ще ушам до молдавського господаря. Папери я тобі приготував. Гроші теж. Де ж ти їх дістав? Сафар-бей поплескав Арсена по плечу і тихенько засміявся. Ну, знаєш, був би я великим дурним, коли б два місяці... Не везучи казну гетьмана, не заглянув у неї. Я подумав, що нам з тобою гроші в майбутньому потрібні будуть не менше, ніж Великому візирові. Ха, і, здається, мав рацію. Тепер вони якраз і знадобляться або шлях твій буде не короткий і нелегкий. Під звуки Толумбасів і Флейт. Під веселу гарматну стрілянину виступив із Стамбула султан Магомед у похід на невірних. Шлях його пролягав у країну золотого яблука. Пишна султанська карета, оточена охоронцями, їхала в голові величезного війська. Попереду неї мчали на баских конях блискучі Яябаші, І щоб розігнати роззяв, які товпилися на дорозі, бажаючи подивитися на падишаха всесвіту, кричали «Гальве двар, гальве двар». За нею їхало сто карет із султанськими ірбалями та гієздами, відібраними з числа гаремних красунь, самою валіде султаншою і казнадар Устою. Примітка Гальведвар тікає геть. ірбаль фаворитка, гієзда дівчина, на яку не кинув оком султан. Валіде Султан, Мати Султана, Казнадар Уста, Старша Казначейша. Молоді коханки Султана та їхні рабині з цікавістю визирали з віконець на мальовничі краєвиди і не менш мальовничого вдягнутих молодих яничарських та спегіївських чорбаджиїв, що гарцювали небазких конях. За гаремом тягнулися цілі валки возів зі всіляким добром для Султанського двора – одягом, посудом кухнями, харчами, потім ішли війська. Піші яничарські, кінні, спагіївські, позаду стримували гарячих коней, а кінджі, котрі в походах завжди мчали попереду війська, нещадно гравлючи, спалюючи і знищуючи все на своєму шляху. Примітка кінджі – нападники від турецького «акин напад». А зараз, поки йшли по турецькій землі, крам Остафа навмисне залишив їх в ар'єр-гарді, щоб охолодити їхній гребіжницький запал. Сам Великий візир узяв з собою у похід теж немало всього наметів, одягу, дорогої зброї, грошей, золотого і срібного посуду, а також людей одалісок, євнухів, чаушів, капуджі, астролога і лікаря П'єтро. В окремій кареті, під наглядом Фатіми та в супроводі Джаліля, що сидів поряд з кучером, їхала Златка. Від Стамбула до Адріанополя шість днів дороги, і всі ці дні Златка провела біля віконця, сподіваючись побачити Арсена або Ненка. Але ні одного, ні другого так і не побачила. А в Адріанополі – в великому гарному місці, що стоїть при злеті річок Туджі та Арди з Маріцею, султан наказав зупинитися. Останні два дні лив холодний осінній дощ, і дороги зовсім розкисли. Овесь султанський двір розташувався у просторному палаці, оточеному розкішними садами. Не менш пишний і просторий палац дістався великому візирові і членам дивану, які зразу ж почали влаштовуватися з великим комфортом. І недаремно в Адріанополі та в прилеглих до нього місцевостях військові довелося провести всю зиму. Це було не важке, але досить одноманітне життя. Дощі періщили майже кожного дня. Султан лютував, бо ні разу через негоду не пощастило вибратися на полювання, а для нього тиждень без полювання вже здавався каторгою. Однак у такому вимушеному стоянні на місці було багато і корисного. Зі всіх кінців Неозорої імперії сюди стікалися все нові і нові загони. Як доносили гінці, з далекого Криму йшла татарська орда на чолі з ханом мюрад -Гіреєм. До неї приєдналися ногаї. Орда прямувала до Білграда. Туди ж мали прибути інші допоміжні частини. Отже, збиралося величезне військо, якого ще ні разу не мав під своєю рукою султан Магомед. Мунаджим Паша, особистий астролог Султана, відкинув теплу ковдру, схопився з ліжка і, вступивши в оторочені хутром сукняні капці, потрюхикав до дверей. Хтось настійливо стукав. Астролог тримав поперед себе свічку. Його брунатні очі злякано дивилися на двері, за якими стояв невідомий, а на високому лові зібралися зморшки. Хто б це міг бути? Він нікого не ждав. Хто? Монеджим Паша відчинений почувся з надвору дуже знайомий голос. Брязнув засув. У дверях з'явився великий візир Кара Мустафа. Це не дуже здивувало астролога. Таке траплялося і раніше, бо хто ж не хоче дізнатися про майбутнє. А всім відомо, що ніхто так точно не передвіщав майбутнього, як Монеджим Паша. Не те ж він і носить звання Паші і особистого астролога Падешаха. Був він, однак украй здивований тим, що кара Мустафа вибрав для відвідин нічну пору і з'явився не в своєму пишному візирському вбранні, а в простій одежі є Для чого такий маскарад? Однак муниджим Паша був досвідчений середвореці і швидко взяв себе в руки. О, вигукнув він, який щасливий бачити в себе славного охоронця трону Падешаха. не кричи, паша. Шикну на нього кара Мустафа, поспішно причиняючи двері, бо своїм гучним голосом розбудиш усе місто. У астролога справді був громоподібний голос із трагічно зловісними нотками, якими він щедро користувався під час своїх пророкувань. Мовчу, мовчу, прошу сюди, мій повелителю, і астролог відчинив двері до сусідньої кімнати. Це була, звичайна для того часу велика робоча кімната астролога і алхіміка. Все для кара Мустафи було знайоме. На довгих столах стояли скляні банки, наповнені порошками, шматками різнобарвних мінералів, рідинами. Біля вікна пригасав малиновий жар. Пахло чадом і ще чимось невідомим і не зовсім приємним для звиклого до тонких пахощів носа великого візера. Посередині на дерев'яній підставці висіла велика карта зоряного неба, помережена ламаними лініями і помальована знаками зодіака. Круті сходи вели на горище, де, як знав кара Мустафа, Монеджим Паша спостерігав хід небесних світил. А всюди в безладі лежали і стояли якісь прилади і інструменти, що в душі великого візира викликали повагу до їх власника і забобонний страх. Астролог підсунув Карамустафі крісло. Спитав, що змусило великого візера ущасливити мене своїми відвідинами? Карамустафа рішуче відсторонив від себе крісло і довго вдивлявся, в Оливкове непроникне обличчя передворного астролога. Ніби зважував казати чи ні, потім узяв його за руку вище ліктя і промовив тихо, але тоном наказу. Моне Джим Пашати повинен зробити мені і всій нашій імперії велику послугу. «Я слухаю», – беєфенді коротко проказав астролог, схиляючи у поклоні голову. «Однак те, що почуєш, повинен знати лише Бог та ми вдвох», – Карамустафа підняв угору вказівний палець. «Ти зрозумів?» «Зрозумів. Навіть сам Падешах не повинен знати, і передусім він, бо робиться це в його інтересах». «Так, мій повелителю», – ще нижче схилив голову Мнеджим Паша – Холонуче від думки, що зараз дізнається про таємницю, яка може коштувати йому життя. Кара Мустафа нахилився майже до самого його вуха і лечутно прошепотів, слухай уважно. Вищі інтереси держави, османів і велич та слава Падешаха вимагають рішучої перемоги у цій війні, яку ми розпочинаємо на берегах Дунаю. Я знаю, теж пошепки відповів Паша. На чолі нашого війська став сам Падешах. Його вірні і піддані стурбовані тим, що йому буде загрожувати небезпека, бо, як відомо, на війні гинуть не тільки рядові воїни, а й полководці. Ми всі живемо милостями Падешаха, його розумом, його славою, а тому глибоко зацікавлені, щоб він не наражав своє дорогоцінне життя на смертельну небезпеку, яка може підстерігати його у поході. Так, я згоден з вами, бейфенді, що ж робити? Падешахові краще і безпечніше буде, коли він повернеться у Стамбул, бавитиметься з красивими їздами, їздитиме на дороге його серцю полювання, веселитиметься в мобейні, дивлячись, як блазні танцюватимуть Джорджону. Примітка Джорджуна, танець блазнів, щось на зразок канкана. Все це для нього буде приємніше, ніж тримати ногу у стремені бойового коня. Безперечно, мій повелителю. А окрім цього, зелене знамено пророка. Занадто важкий тягар для намісника Бога на землі, голос Кера Мустафе був тихий, але суворий. Навіщо обтяжувати його земними клопотами, коли є мільйони вірних підданих, які з радістю нестимуть замість нього цей тягар? Хитрий і проникливий Монеджим Паша давно здогадався, куди хилить Великий Візир. Безперечно, Карамустафа Мустафа хоче відпровадити султана в Стамбул, а сам стати... Сердаром, щоб лаври перемоги дісталися йому. Однак досвідчений царедворець ні словом не прохопився про свою здогадку. Він ждав ненатяків, не натяків, а прямих наказів. Тому знову, непевно, хитнув головою, так, мій повелителю. «Отже, ти мене зрозумів?» – спитав кара Мустафа різкувато, бо його вже почало дратувати це вулесливо, але невизначене підтакування. Астролог скривився. «Не зовсім, Беофенді». Мені не ясно, що маю робити я. Ти повинен умовити Падешаха повернутися в Стамбул. О, але ж я тільки маленький бідний астролог. Не прибіднійся, від тебе багато чого залежить. Падешах зробить так, як скажуть Зорі. Зорі вже сказали, що Падешах знайде славу на дорогах війни. Ще в Стамбулі я склав його в гороскоп. Нічого немає постійного на цьому світі. Так, мій повелителю, хіба, що одне золото завжди лишається золотом? Це був досить прозорий натяк на згоду, але за неї потрібно платити. Кара Мустафа полегшено зітхнув, бо не менше, якщо не більше, за Монеджиме Пашу ризикував становищем або й головою. Він мовчки витягнув з кишені. Ще туго набити капшук і кинув на стіл, почувся глухий брязкіт металу. Молоджим Паша, як голодний з собака до хліба, перекипів поглядом до того капжука, в якому він не сумнівався, було щире золото. У нього раптом пересохли губи, і він облизав їх язиком. Адже це було справжнє багатство, адже кара Мустафа настільки зацікавлений у тому, щоб спровадити в Стамбул падишаха, що не пошкодував цілого маєтку. «Зорі теж міняють своє розташування на деві», – загадково сказав кара Мустафа. «Вчора вони говорили одне, сьогодні друге, а завтра віщуватимуть щось інше. Чи не так, паша?» Безперечно, мій щедре повелителю, низько уклонився астролог. Падешах наказав спостерігати за зорями і скласти ще один гороскоп. Я не певен, що і на цей раз зорі віщуватимуть перемогу османському війську, якщо на чолі нього стоятиме сам повелитель правовірних. Карамустафа усміхнувся самими устами. «Ти все правильно зрозумів, паша, бажаю тобі щасливої зорі, яка б продовжила твої літа». А в останніх словах Вочувалася прихована погроза, і астролог, щоб засвідчити свою відданість, кинувся великому візирові в ноги і поцілував його простий, запилений яничарський чобіт. Варшава. Був сірий холодний день. Ранні морози закували річки і озера в крижані панцири. Переїжджай, де хочеш. Дороги... Костру бачилися замерзлим груддям, по них не поженеш, тому Арсен їхав поволі. Де дорогою, де навпростець. Сафарбеєві гроші стали в пригоді. Через Болгарію і Волощину промчав за 12 днів. Коней не жалів, на базарах купував свіжих, витривалих і гнав далі. Тільки на розореному правобережжі базари не збиралися, тому довелося їхати повільніше, щоб Приберегти сили вороного, купленого ще в Бендерах. У Немирові трапилася зустріч, яка замалим не коштувала життя. Арсен ніби відчував, що це місто, з яким було зв'язано так багато гіркого, не варто з'їздити, але якийсь біс, поки він, сидячи у сідлі, розглядав з горба далекі безлюдні вулиці. Нашив на вухо «Заїдь, заїдь, може зустрінеш кого-небудь із знайомих і дізнаєшся про зміни, що відбулися тут з часу падіння Юрка Хмельницького». І справді зустрів. Лихий переміг у його душі, і він замість того, щоб скерувати вороного в об'їзд на білосерківський шлях, потягнув повід соб і поскакав прямо на шполівці. Проїжджаючи мимо двору баби Секлети, зупинився, жива чи померла глянув на порослий лободовий двір, на розбите маленьке віконце, на розчинені двері, що жалібно поскрипували під поривами вітру, і сумно похитав головою. Нема баби-секлети. Пережила чоловіка, пережила синіву і дочок, а внуків і правнуків, і нарешті сама згасла, як одинока іскра на попелищі. Розсіявся по білому світі, вимер, щез колись великий її рід. І хто, значить, знайшлася добра душа, щоб провести стареньку в останню путь? Арсен замислився і мимоволі зітхнув, чи буде коли-небудь кінець нещастям, що з усіх кінців обсіли цю землю, чи наступить нарешті день, коли на цих подвір'ях защебечуться веселі дитячі голоси, а з комонів зав'юняться в небо сиві димки, смачно запахне свіжоспеченим хлібом? Він міцно стиснув засмаглі на вітрах губи і зітхнув ще раз, раптом відчувши, як на очі набігли сльози. Що ж ти, Арсене, розрюмся, вся, мов старої метелиці, а тобі ж до старості гай-гай, чи може стомилася душа від безконечних злигоднів і турбот. Він витер кулаком очі, торкнув ногами коня і в ту ж мить побачив, що вулицю до нього наближається загін вершників. Тікати у поле було нерозумно, не втечеш. Та, власне, чого тікати, коли він, що уж самого великого візера? «Гей, хлопче, хто ти такий?» – промовив здалеку передній невисокий чолов'яга у кожусі і насунутій майже на самі очі шапці-бирці. «Звідки і куди прямуєш?» «Хай це вас не цікавить, добродію. де був, там уже немає. Куди прямую, там не ждуть», – відповів різко Арсен. «Ой, який ти мудрий і Це ти так відповідаєш сотникові молдавського господаря? Сміливий! Тим більше закуртіло мені познайомитися з тобою, глузливо сказав передній, наближаючись, і раптом вигукнув «Ба-ба-ба! Кого я бачу? Те ж сам Арсен Звенигора! Хай мені баньки повелазять, якщо помиляюсь!» «От так зустріч! Не сподівався!» Арсен упізнав свири до многогрішного і здригнувся. Ця зустріч не обіцяла йому нічого втішного. Тим часом вершники, це були, судячи по одягу, волохи, оточили Арсена, і він опинився у кільці вічнавіч зі своїм давнім ворогом. Многогрішний збив шапку на потилицю, оголивши зморшкувати лоб, до якого прилипли рідкі пасма сивіючого волосся. На його обличчі розпливалася радісно хижа усмішка. Ось коли пташка впіймалася, — вигукнув, потираючи руки, — довгенько ж ти, голубчику, не потикав сюди носа, заждався я тебе. Але тепер потішуся, запорозько сволото, тепер ти у мене і затанцюєш, і заспіваєш, і заплачеш, коли взую в червоній сап'янці. Сміхного грішного був скрипучий і холодний. Арсен мовчав. Чого мовчиш? Заціпило від страху? А я тебе не боюся, дядько Свирида. Чому б то ти мав мене не боятися? Здається, друзями з тобою ми ніколи не були. Але і ворогами теж. Злукавав Арсен, не бажаючи встрівати в суперечку, що набирало небезпечного характеру. Не були, кажеш. Многогрішний відподив, аж очі витріщив. Мабуть, «Від страху тобі відібрало пам'ять. Ну що ж, я нагадаю. Хлопці!» Звернувся він до своїх волохів. «Стягніть з нього чоботи та почастуйте киями по п'ятах. Хай затанцює на морозі босий!» Волохи миттю зіскочили з коней і кинулися до Арсена. «Ще мить, і він лежатиме на землі, а ці шибай голови періщатимуть його щосили по голих ногах. Стійте!» Голосно вигукнув Арсен, видобуваючи з за пазухи пергамент, завбачливо даний йому сафарбеєм. Ім'ям Великого візира наказую вам зупиніться. Згадка про Великого візира подіяла магічно. Волохи враз руки, зупинилися, збентежено переглянулися. Ного гріш не заверещав. Чого ж ви візьміть його? І почав витягати з піхов шаблю. Арсен підніс руку з пергаментом. «Хто з вас розуміє по турецькому? «Я виступив наперед, чорнявий парубок. На, читай!» Волох кинув бистрий погляд на короткий напис «На печатку із блід, братці!» Прошепотів помертвілими губами. «Це ж чауш самого великого візира!» «От були б!» – скочили в халепу. «Не може бути!» – вигукнув ногоріш. «Не дай сюди!» – він вихопив пергамент, Повертів перед очима, написано зрозумів, але початку знав дуже добре і теж зблід. Прокляття процідив крізь зуби. Викрутився. Песиголовець. Ну, твоє щастя. Він тиснув Арсенові в руки цупкий жовтавий сувій і поїхав геть. Олихи помчали за ним. Арсен витер спітніли чоло, якусь хвилину постояв у роздумі, а потім рішуче повернув коня на білоцерківський шлях. До новосілок не доїхав, несподівано, усіх своїх зустрів у Фастові. Ще здалеку побачив над містом сизі димки, що велися з димарів, і був здивований, коли при в'їзді дорогу йому перетнув вартовий з мушкетом. Він вискочив з якоїсь ями, де ховався від пронизливого холодного вітру, і вигукнув «Стій, знаєш, маєш, а то як стрельну, так тобі тут і капець буде». Арсен зареготав. «Та це ж Іваник, і звідки він тут узявся?» Однак Арсенів сміх розізлив вартового не на жарт. Він підстрибнув мопівник, штурхонув верхівця дулом мушкета під бік. «Чого заливаєшся, знаєш, маєш, п'яний чи сусідам розум розпозичив?» «Злась коня халамиднику». «Іванику, невже не впізнав? Арсен є з Венигора». Іванику шалешу не закліпав очима ще не впізнаючи в цьому худому, засмаглому бородачеві колишнього красення Арсена. «Не може бути!» Арсен скочив з гоня, зняв шапку. І тоді Іваникове обличчя проясніло. Мушкет випав з його рук і покотився по мерзлій землі. «Арсене, голубе, звідки ти?» Вони міцно обнялися, в Іваникових очах заблищали сльози. «Від самого султана Іванику з Істамбула? А як ти тут опинився?» Іванник підняв мушкет, поправив на вузьких плечах свитку. Хіба не знаєш? Семен Палій привів нас усіх у фастів і сказав тут нам жити. Землі займає скільки зумієш обробити, хату вибирає яка ціліша. А фортецю відбудуємо гуртом, знаєш, маєш, щоб захист був добрий. От ми і переїхали сюди. А мої де? Твої теж унизу. На Дунавою поселилися. Там гарно, річка, луг, за річкою ліс. Правда, хатка маленька, але не гірша, ніж у добовій балці. І що найкраще, поряд зі мною. Не дарма кажуть, а вибирай не місце, а доброго сусіда. А Палія, де можна побачити, часом не на Січі? Побачиш, у фортеці він поселився разом із Семашковою вдовою. А про пана Мартина нічого не чути. «Про Спехальського?» Казав Роман, що передавав звістку зі Львова, усіх вітає. «Не забую про мене і про Зіньку!» Іваник підморгнув. «Теж привіт передав, знаєш, маєш!» Арсен усміхнувся в густу бороду, що виросла, поки їхав зі Стамбула. «Про кого, про кого, а про Зіньку не міг пан Мартин забути. Дуже вже уподобав молодицю». «Ну, веди ж мене, Іванику, поклав руку на утле плече сусідові. Спочатку до палія, а потім додому. Просто згораю від нетерплячки». Вони рушили широкою вулицею. Біля одного з уцілілих будинків Іваник зупинився. «Скажу Остапові, щоб постоїв замість мене, бо у нас, знаєш, маєш суворо. Можна і Київ заробити від полковника, якщо погано нестимеш військову службу». Він шмигнув до хати, а через хвилину вийшов у супроводі височеного похмурого козака, озброєного однією тільки шаблею. «Наймій мушкет!» – заквапився Іваник. «Як тільки небезпека, пали, пане, брате, щоб аж у фортеці було чути, а я незабаром повернуся». Гаразд кивнув головою похмурий велетень і, не обертаючись, почимчикував на околицю міста. Арсен уважно приглядався довкола. Сюди ще багато руїн і згарищ, але стоять серед попелищ уцілілі від вогню хатини. З деяких в'ються димки, на подвір'ях помітні сліди людських рук. Там, де весь полагоджено тин і ворота, там вибілено стіни, а подекуди на хатах вже зведено нові очеретяні дахи. Фортеці зустріли їх людським гомоном, гупанням дубових баб, Заступів і його копанець цюцюканням сокир. Тут кипіла робота. Одні забивали палі, другі засипали стіни землею, треті з дубових брусів майстрували фортечну браму. Люди були такі худі, виснажені та обідрані, що Арсен аж жахнувся. Звідки вони взялися? Одні жебраки зійшлися сюди чи що. Незважаючи на холод, у багатьох, крім латаної сорочки, чи бувало в бувальцях лейбека, не було нічого. На ногах рідко кого чоботи, а то більше по столи або оличаки, з яких виглядає якесь ганчір'я. Обличчя зарослі, в очах голодний блиск. Арсен хотів було запитати Іваника, що це за люди, але в цю мить його погляд упав на високу знайому постать «Палій!» Батьку Семене, кинувся козак і на радощах згріб полковника в обійми. Батьку Семене, який я радий, що знову бачу вас. Арсен, палій не повірив своїм очам і вражено розглядав козака. Справді, Арсен, власною персоною, як казали київські бурсаки. Та який зарослий, мов дідуган. Ви тут усі не краще, повів рукою Арсен, показуючи на людей, що трудилися біля стін. Звідки вони набралися? Палієвичуло нахмурилося. Не стишуючи ходи, він похмуро проказав. Зараз, мабуть, пів України так живе. У воєнному лихолітті люди втратили все. Рідних, домівку, одяг. Починаємо ми на голому місці. Треба ж якось рятуватися. Що починаємо, не зрозумів Арсен. Жити заново, відповів Палій. Довго ми думали на Запорожі, що робити, Правобережжя сплюндроване, розорене, столочене татарськими кіньми. За Бахчисарайським договором нічий не земля, але ж вона наша. І поки ми на ній живемо, ніхто не може її назвати своєю: ні султан, ні хан, ні господар волоський, ні король польський, то вже кинули ми клич. То не має де прихилити голову, ідіть на Фастівщину, на Корсунщину, на Богославщину, поселяйтеся, обробляйте землю, але шаблі з рук не випускайте. І ось початок звідусюди потяглися нетяги, скривджені долею. Не принесли вони сюди нічого, ні грошей, ні одягу, ні збіжжя, ні якихось інших статків, зате принесли у серцях людь до ворогів, що пустили їх по світу, і любов до землі. Бідні ми зараз, ой, які бідні. Що тільки осінь кінчається, а в нас уже майже нічого їсти. Он бачиш, казани. От двічі на день варимо пшеняне куліш. Не куліш, назва одна. Але і тому, люди раді, як же ви зиму думаєте перебути, якось перебудемо, то гірше затягнемо учкурі звіра, полюватимемо рибу, ловитимемо в унаві та ірпені, але не вся наша надія на допомогу. Чию Москва допоможе грішми та зброєю, Київ з біжем та харчами. Світ не без добрих людей. Я в цьому теж мав нагоду не раз переконатися. Ось і зараз відмахав шлях зі Стамбула до Фастова, не без допомоги добрих людей. А там і до Варшави доберуся». «Ти йдеш до Варшави? З чим?» Арсен оглянувся. Іваник уже присусідився до кашоварів і, вициганивши у них миску кулишу, сьорбав рідке гаряче варево. Поблизу нікого кожен займався своїм ділом. Та все ж Арсен стишив голос. «Батько Семене, я, щоб ви знали, на службі у самого храму Мустафи разом з Денком, і привіз дуже важливу звістку. Яку?» Турки розпочали війну проти Австрії. Султан Магомед зібрав величезне військо і повів його під відень. «Я поспішаю до Варшави, щоб попередити короля Яна». Палійна хмурив чоло. «Чому ти гадаєш, що треба попередити Собеського?» «Турки хочуть розбити спочатку Австрію, а потім Польщу». Ненко чув це з уст самого кара Мустафи. «Ось як! Отже, коли впаде Австрія, а згодом Польща, Магомед знову кине своє військо проти нас, і тоді вже ніщо не стримає його». Ми з Ненком теж так думали і вирішили, що потрібно обов'язково попередити поляків. «Безперечно, турків можна зупинити тільки спільними зусиллями». Я схвалюю твій намір їхати до Варшави. Зі свого боку я пошлю листи в Москву та Батурин, щоб там знали, що замишляє султан. Спасибі батько, за підтримку. Я знав, що ви будете такої ж думки, як і ми з Ненком. Ще б бак, як покійний сірко, я вважаю, що серед багатьох ворогів у нас є зараз один найлютіший, найнебезпечніший турецький султан. І питання стоїть так, хто кого. Або ми спільно з іншими народами, яким він загрожує, які нам обрубаємо його за грибущі руки, або ж нас упень висічуть. І на розплід не залишать. «У страшний час ми живемо», – замислено промовив Арсен, перебираючи в пам'яті великі дрібні події, свідком яких довелося йому бути. «Чи і вистоїмо?» «Вистоїмо! Мусимо вистояти, бо інакше кінець усьому». Вони підійшли до ганку великого будинку, пам'ятного Арсенові ще з позиторішньої зими. В ньому жила, як він пам'ятав, старенька бабуся з хлопчиком і дівчинкою. Тепер будинок було полагоджено. Пахли смолою на відвері, біліли вимазані білою глиною стіни. Замість побитих шибок у вікнах вставлені добре припасовані дошки. Ось навколо хати прибрано. Відчувалося, що тут господарюють дебайливі жіночі руки «Прошу до моєї хати», – сказав Палій, – тимчасової То згодом буде полкова канцелярія, а поки полку немає, і власної хати у мене теж катма То я тут і зупинився, можна сказати, у приймах Тут, власне, живе Феодосія з дітьми, семашкова вдова А я, постояльцем у неї, підіймаючись на ганок, Палій усміхнувся у свої русяві вуса. «Ви ще молодий, батько, щойно за сорок звернуло. Та Феодосія гарна жінка, та й покійний не сумашкою, пам'ятається, заповідав її вам. Тож нічого не було б дивного, коли б ви одружилися з нею». Палій враз посерйозніше Підійшов до Арсена майже в притул, і сказав, «Я й сам так думаю, хлопче, Феодосія гарна жінка, розумна і красива, і серце моє лежить до неї, але ж цього мало. Що ж іще треба?» – паліжер Томаш штурхнув Арсена в плече. «Хлопче, я хочу, щоб і мене кохали, тільки тоді я можу женитися. Гарно придивляйся, а потім і мені скажеш, кохає вона мене чи ні» не в двері і перший зайшов до світлиці. Арсен зразу помітив, що це не та кімната, в якій колись жила бабуся з дітьми. Печі не було, за те стояла гарна кахляна груба, в якій весело полегкотіло соснове гілля. Посеред світлиці, не чисто вимитій, але вже від часу у підлозі, лежав досить такий вичовганий килим на стіні за новим, недавно змайстрованим столом висіла зброя, мушкет, два пістолі, два татарські ятагани і коштовно оздоблена шабля. Попід стінами жовтіли свіжо вистругані із соснових дощок лави. У світлиці було гамірно, четверо дітлахів вовтузилися біля столу, зчиняючи веселий шарварок. За столом біля шиття сиділо дві жінки. Їх Арсен пізнав одразу. То були Феодосія і стара, що колись залишалася єдиною жителькою Фастова. Киш гробинята, з напускною суворістю гримнула по на дітей, але вони зовсім не злякалися, а з вереском і сміхом кинулися до нього і повисли на його могутніх руках. Знявся ще більший елемент з усміхнувся, дивлячись на розпашилі дитячі личка. Тут було три дівчинки і один хлопчик. І в думці відзначив, що паліє вміє уміє привертати до себе не тільки серця дорослих, а й серця дітей. А діти, як відомо, дуже чутливі на ласку, і ніколи не подружать з людиною через твою або байдужою. Феодосія глянула на стару. «Бабу Ганну, заберіть дітей». Стара підвелася за столу, тепер на ній було не дрантя, а досить пристойне обрання. Викинувши своє шиття в кошик, підхопила його сухою чорною рукою і гукнула на дітей. Ходімо, гарбуза їсти. Ходімо, ходімо, зраділа малече його мінливою зграйкою вискочила слідом за нею до сусідньої кімнати. Палій провів дітей ласкавим поглядом, а потім, коли за ними зачинилися двері, звернувся до Феодосії. «Приймай гостя, Феодосія! Опізнаєш?» Феодосія вийшла за столу, зупинилась перед Арсеном, пильно приглядаючись. Була вона вродлива, і, незважаючи на свої 35 років, і те, що мала трьох дітей, по-дівочому ніжна. Барвиста, плахта і біла – Невишивана сорочка щільно облягала її стрункий стан. Чорна лискуча коса закручена заду в тугий вузол, а з-під чорних брів на Арсена дивилися виразні очі, опущені густими віями. У Арсена защеміло серце. Ця жінка чимось нагадувала йому зладку, його далеку, знайдену, але не кохану. Феодосія раптом усміхнулася і простягла руку. «Невже, Арсен, Боже мій, він...» «Яка я рада! А де ж Златка? Що з нею?» Потиск її руки був несподівано міцний. «Чи не знайшов?» «Знайшов, але не встиг визволити, пані матко», сумно відповів козак, тяжко зітхаючи. «Бо вона в гаремі самого краму стафи. Але я визволю її. Повернуся і визволю. Будемо сподіватися. Прошу до столу». Арсен намагався відмовитися від пригощання, Посилаючись на те, що у нього обмаль часу, і що він поспішає додому, але Феодосія, видно, володіла чаром обезброювати людей, і ласкавою усмішкою, і добрим словом, і жатією розумною жіночою твердістю характеру, перед якою пасують найтвердіші чоловіки. Вона взяла кузака за рукав, усміхнулася, схиливши набік свою красиву голову, і тихо проказала. Хіба можна відмовлятися від хліба-солі, коли вони підносяться від щирого серця?» І повернулися до полія. «Правда ж, полковнику?» Хоч який-то був короткий погляд, але його Арсенові було достатньо, щоб помітити, що дивилася вона на полія по-особливому, з брехованою ніжністю і захопленням, що проривалися крізь її природну стриманість. «Звичайно, голубенько». Гарсен, чи молодий, його треба проучити, щоб знав, як нехтувати гостинністю щирих друзів, відказав Палій, дістаючи з судника, плескувату пляшку і три чарки. А що там у тебе є, господине, в печі? Той досі я поставила на стіл миску гарячих гречаних млинців, перемашчених смаженою на олії цибулею, і три тарілочки гарбузової каші. «Чим багаті ти міраді?» – зніяковіла розвела руками. «Сподіваємося на краще, а зараз у нас з гарчами сутужно. Зате в тебе золоті руки, – сказав палій, наливаючи черки. Та й з нічого приготуєш смачну їжу». Феодосія почервоніла від задоволення, сяйнувши темно карими очима, і тільки сліпий міг не помітити в тому поглядові щирої любові і глибокої відденності. Арсен непомітно штовхнув Палія кулаком під бік, мовляв, що ж ти, батько, невже сам не бачиш, як вона кохає тебе? Палі усміхнувся у вуса і підніс Чарку. Ну, дорогі мої, вип'ємо за все добре, за твій, Арсен, приїзд, за щастя, зладки, за наше здоров'я. За щастя і здоров'я господині цього дому, з почуттям, сказав Арсен. Спасибі, відповіла жінка, і перша пригубила Чарку. З гори, на якій височила Фастівська фортеця, спускалися поволі. Коня вів на поводі. Холодне сонце червоно падало за далекі темно зелені бори, віщуючи на завтра морозину погоду. Блищали під льодом вузька, звиста унава. Арсени вибрали собі гарну місцину, недалеко від річки, – показав рукою Палій, – у той бік, де понад лугом простягалася низка хаток. Я пропонував їм на горі, але всі добово в один голос заявили – хочемо внизу. Тут усе нагадує добову балку, і річка, і луг, і висока гора. Нам легше буде звикати до нового місця. І я погодився, нехай, аби людям добре було. Старі господарі не повернуться». Хай повертаються. Ми тільки раді будемо. Землі усім вистачить. Внизу на рівному широкому майдані десяток чи двоти слярів трудилися біля якоїсь незвичайної будови. Помітивши здивовано запитальний погляд Арсена, Палій сказав, Це буде церква. Маленька, простенька, але своя». Примітка. Палієва церква і досі зберігається у Фастові як історико-архітектурний пам'ятник кінця XVII століття. Нагорі збереглося приміщення костьолу. Можна було б переобладнати, однак люди заявили, що й ногою не ступлять через його поріг. От і будуємо, бо треба. І причищатися, і вінчатися, і сповідатися, збудуємо, тоді і я обвінчаюся тут з Феодосією. А вона вас кохає, батько сказав Арсен. «Невже ви самі не бачите?» Палій обняв Арсена за плечі. Голубо мій, чому не бачу? Звичайно, бачу. І відповідаю їй любов'ю. Прийде час, і ми поберемося. Отож, прибувай швидше додому, щоб потрапив на весілля. Довгий ще у мене шлях, батько. Спочатку до Варшави, а потім на Дунай. Можливо, під самий Відень. Довгий і небезпечний. Так... Я не їхав би туди, але ж там Златка жде на мене, сподівається, що визволю. Палій зупинився перед ворітьми, виплетеними зі свіжої лози. Ось тут живе твоя мати з дідусем, а ото поряд Роман зі Стехою. Роман зі Стехою? Хіба вони вже побралися? Так, своя сім'я, своя хата. Що може бути кращого? Хати, направда, миршевенька, але ж вони молоді, обживуться і поставлять згодом нову. А місце рай, та й годі. Город рівний, низинний, за ним левада, луг. А далі у Нава. Хочеш, розводь гусей, качок, хочеш риболови, я теж поселився б тут. Видно було, що палії закоханий у ці справді гарні місця, але Арсен слухав його неуважно. Через тин він побачив знайому маленьку постать у свитині й сірій домотканій хустці мати. Серце його шалено забилося, ладне випрухнути з груди, а ноги вразовні міли, мов приросли до землі. Хотів бігти і не міг, тільки дивився невідривно завороженим поглядом. Мати, маленька, трохи згорблена, буденна, як завжди, у свитині, які, здається, не буде з носу, у сірій вовняній хустці і старих шкрубких шкарбанах. Вона стояла біля відчинених дверей хліва і поїла з себерці невелику попелясту теличку. Таличка міцно опиралася ногами в землю, витягувала шию і штурляла мордою цеберце, цмулячи смашне піло. А матери на руках гладила її по шиї і за вухами, мов дитину. Мамо! прошепотів Арсен і відчув, як гострий щем охопив серце. Мамо, вдруге, покликав Арсен, і на цей раз голос його прозвучав, хоч і хрипко, але досить гучно. Мати підвела голову. І раптом цеберце випорснуло з її рук, піло розлилося по землі. Арсен, синочко! Вона швидко, як тільки могла, метнулася до воріт. Арсен випередив її і зустрів посеред двору. Притис до груди, цілував її холодні, огрубілі від щоденної роботи руки і шепотів слова розради, щоб вона не плакала. Мати витерла краєчком хустки, мокрі очі, подивилася на сина знизу вгору. «Сам?» – сам, – тихо відповів Арсен. «Бідний мій, коли ж тобі як іншому сміхнеться доля, коли перестанеш поневірятися, блокати по світу? Зараз, мамо, на нашій землі ні у кого немає долі. Одна не доля веселиться, то хіба ж я можу сидіти у запічку? Кому ж треба з цією недолою поборотися?» Звени Гориха охопила руками Арсенову голову, притягла до себе, поцілувала в лоб. Бідна моя голівонько, і сумно усміхнулася до полія, що стояв осторонь, і задумливо спостерігав цю сцену. Почувся крик, і в сусіднього двору простого лоса розмаяною пшеничною косою бігла стеха, за нею поспішав Роман. Від Ганку, не світячи рожевою лисиною, дрібуляв дідуся Нопрі, а за ним повагом наближався Якуб. Арсен переходив з руку руки, радушою хоч відбавляй. Для повнотеї щастя не вистачало одної з Коли вляглися перші бурхливі почуття, зайшли до хати. Вона була невелика, на дві половини через сіни. Чисто вибілена, натоплена, пахла чебрецем, сушеними грибами, кислицями та жолудями. Мати кинулася зразу до печі, щоб зготувати щось нехитре на обід, але Арсен зупинив її. Не треба, мамо. Повідав щойного полковника, а от баняк або і два гарячої води, щоб помитися після дороги, не завадили б. Мати почала розпалювати у печі, а сама прислухалася до розмов. Говорив більше Арсен, розповів про свої пригоди, про Златку, про ненка, про нову війну, яку готує султан, яка, хоч і спрямована своїм вістрям на захід, смертоносним крилом може зачепити і Україну. А наприкінці сказав, що додому він завернув зовсім ненадовго на одну ніч, бо завтра вранці має знову їхати. Мати зблідла, випустила з рук рогача, в її очах заіскрилися сльози. Ой, Лишенько, куди? Не встиг на поріг ступити, та вже й знову поспішаєш у дорогу. Арсенчику, синочку мій дорогий, скільки років ти отак поневіряєшся по світу, хоча б трохи спочив вдома, щоб я надивилася на тебе, кровиночко моя рідна. Арсен підійшов до матері, обняв, притиснув її посріблену голову до грудей. «Не плачте, мамо, прийде час, вернуся назавжди. Тоді вже ніколи не покину вас, голубенько, моя сива, а зараз мушу». Знову в Туреччину крізь сльози спитала мати. І в Туреччину, і в інші краї ухилися від прямої відповіді Арсен. «На цей раз повинен повернутися із латкою». «Дай Боже тобі щастя!» Безталанна, моя голівонько, і мати ридаючи поцілувала Арсена в буйну, давно настрижену чуприну. Потім легенько, відсторонувши його від себе, втерла хустиною заплакані очі і сказала, «А тепер не заважатиму вам, говоріть!» Цілий вечір у теплій хаті не стихали розмови, і коли б не нагадування стехи, що Арсенові треба відпочити, ніхто б до ранку не склепив очей». Лише у півночі Арсен скупався, поголився, залишивши невеличкі темні вуса, передягнувся у чисту романову білизну і ліг спати, а вже зі сходом сонця був на ногах. Нагодований і почищений кінь тихо іржав біля ганку, б'ючи копитом, ніби відчував нову далеку дорогу, а дідуся Нопрі, з яким приторочували до сідла сакви і сумно дивилися на свого улюбленця, який саме прощався з матір'ю. Посеред двору стояли Палій з Веодосією, Роман зі Стехою та Іваник із Зінькою. Всі були зажурені, коли-то вони знову побачать його. Вийшли за ворота, Арсен, а останній, вколонився, і Роман передав йому повід коня, але тут Палій поклав козакові на плече руку. «Не поспішай, я проведу тебе якусь хвилину». Всім було ясно, що полковник хоче поговорити з Арсеном наодинці, тому залишилися стояти біля двору. А вони вдвох по волі пішли вздовж вулиці. Вороникінь легко ступав позаду, скошуючи чорне око на зграю гайвороння, що з криком знялося в ливаді над вербами. Отже, до Львова, спитав Палій, повертаючи поза церквою на захід. Так, до Львова. Спочатку розшукаю пана Мартина і з ним поїду до короля. Спихальський знає Варшаву, також знайомий з багатьма шляхтичами, тож допоможе мені. «Було б непогано, коли б ти видав себе теж за якогось шляхтича, – сказав Палій, – чи польського, чи українського, але шляхтича. Тоді мав би вільніший доступ до панів можновладців, бо сам знаєш, яким чортом дивляться вони на козака». Арсен засміявся. Ну, за цим діло не стане. Назвуся, приміром, анджеєм Комарницьким. Чим не по-шляхетному звучить? Я єстем пан Анджею Комарницький. Непогано придумано». «Зовсім непогано». Палій засміявся теж і, подлубавшись у кишені, дістав невеликий гаманець. А якщо до цього імені додаси ще й капшук зі злотими, тоді можеш бути впевнений, що перед тобою відчиняться не тільки двері шинків і палаців, а й відкриються серця їхніх господарів. «Що ви, батько, ви, Арсен, а ви тут у фастові самі живете надголодь. Краще купіть на ці гроші зерна для посіву або кілька добрих корів для розплоду». Бо материна теличка не скоро стане тільною коровою. За нас не турбуйся. Ми тут гуртом проживемо якось, а в тебе далека дорога. Гроші знадобляться. Та й не мої вони, а казенні з нашої полкової каси. Бери і не переч. Дякую, батьку. Арсен заховав гаманець до кишені в дорозі справді знадобляться. Ну, а тепер прощай, і хай не спіткнеться твій кінь на далекій і нелегкій дорозі. Полковник обняв козака, поцілував у щоку, потім ручко відштовхнув у себе, ніби відірвав від серця і сувору, мабуть, щоб приховати смуток, сказав – сідай, і гайда в путь. Розшукати у Львові Спехальського виявилося зовсім неважко, оскільки Арсен прибув до палацу Яблоновського ввечері, і на подвір'ї, крім вартових, уже не було нікого, він звернувся з розпитуванням до підстракуватого жовніра, що з напарником стояв на чатах біля воріт. «Пана Мартина Спихальського?» – перепитав жовнір. «А як же знаю, де його знайти?» «То хай пан приходить сюди завтра вранці. Сьогодні потрібно. Ну якщо пан має в кишені зайвий злотий?» «Маю. О, тоді ось пане, інша річ зрадів жовнір і підморгнув своєму напарнику, що стояв під ліхтарем. Чуєш, Яцику, ти по будь-якийсь час сам, а я проведу пана?» Тута й недалеко. Ходімте, пане. А вони завернули за ріг і пірнули в густу темряву. І йшли недовго. тут і оповістив Жовнір, показуючи на похмурий будиночок, що причаївся, мов гриб, під високими безлистими деревами. Я зараз погукаю. Ні, не треба, спинив його Арсендовича, монету, дякую, я сам. Жовнір підніс монету до очей, повертів між пальцями, навіть для чогось понюхав, і переконавшись, що то справжній злотий, швидко подався геть. Арсен підійшов до освітленого вікна, трохи постояв, щоб перебороти мовільне хвилювання, що враз ухопило його, а потім тихенько постукав у шибку. Просто не вірилося, що зараз відчиняться двері, і він почує голос пана Мартина. Двері не відчинилися, зате важка чоловіча рука відсунула занавіску і до шибки припало вусате обличчя з булькатими очима. То був Спехальський. «Хто там почувся його гучний голос?» «Пан Анджей Комарницький». «Хто?» «Що за дурні жарти!» – пан Спихальський вирічився ще більше, намагаючись розпізнати незнайомця. На його обличчі заліг вираз розгубленості. "І ще раз питаю, хто тут?» Арсен засміявся, він не хотів називати голосно на своє справжнє ім'я. «Невже не впізнаєш, пане Мартине? оце так? А ще зовсім недавно клявся, що до віку не забудеш друга?» Спихальський тихо охнув, занавіска опустилася. Через якусь мить грюкнули двері, і він, як вихору, вилетів на двір. Холера ясна, голуби мій, невже це ти, Арсене? Цс. Арсен затиснув йому рота. Я ж кажу, пан Андрій Комерницький невже не впізнав. Спихальський пирхнув, мов кіт і, зарготавши з гріб, арсена в обійми, впізнав, одразу впізнав, їй Богу, тільки сам собі не повірив, звідки, яким вітром заходь. Вони зайшли в чималу. Незатишну кімнату. Одного погляду Арсенові було досить, щоб зрозуміти, що пан Мартин веде перебоцьке життя. В кімнаті неймовірний аж Одяг висить на гвіздках, лежить розкиданий на стільцях, на підлозі. а Ліжко не застилалося, мабуть, тижнів-два. На столі брудна тарілка з курячими кістками, окраєць черствого хліба, надгризана цибулина. Невелика Лоїва свічка давала мало світла, зате вгору зіймалося чимало кіптіви. Спіхальський прийняв тарілку, рукавом змахнув зі столу крихти, швергонув на ліжко якесь лахміття, підсунув ногою стілець гостові. «Сідай!» А сам примостився навпроти, пильно розглядаючи товариша. «Розповідай, бо в мене зовсім мало часу». «Ти поспішаєш?» «З третьими півднями маю вирушати до Варшави». «Та це ж чудово, я простую до Варшави теж, отже в нас буде час поговорити. Справді чудово зарадів Спихальський, але зразу ж посерйознішов. Арсене, а чого ти туди їдеш? Через ціну не чути, повів очим Арсен, чи сусідів у тебе немає? Колись один був та загу. Наш спільний знайомий полковник Яненченко. Де ж він? Тоді ще Спихальський зробив багатозначну паузу. Розстріляли. За вироком військового суду. Арсен помовчав, бо згадка про Яненченка враз нагадала йому добову балку, пожарище, викрадення златки і стехи, а потім, зітхнувши, розповів Спехальському про свої пригоди і поневіряння. «Однак ти так і не сказав, яка біда жена тебе до Варшави. Чи, може, таємниця?» – спитав поляк. «Якщо так, то можеш не казати. Не ображайся, пане Мартине, у мене від тебе таємниць немає і не може бути, бо з'їли ми з тобою не один пуд солі, друже». Я їду до самого короля, щоб ти знав. І Арсен розповів про причину своїх мандрів. Ось чому не хоче, щоб тут знали моє справжнє ім'я. І то не тільки тому, що дехто з шляхетного панства все зробить, аби не допустити козака до короля, а й тому, що у Львові та Варшаві можуть бути султанські вивідачі. А моє діло цілком таємне, як ти сам розумієш». «Розумію», – ствердно кивнув головою Спехальський, – «ти намислив правильно, і я допоможу тобі». «Я вірив у це, тому і поїхав не прямо до Варшави, а завернув до тебе у Львів». «Це твоє щастя, що прибув вчасно, бо якби спізнився на один день, ми б не зустрілися, холера ясна». «Яка ж причина жене тебе до столиці?» «Не мене одного. Станіслав Яблуновський, а тепер він став великим коронним гетьманом, їде Навальний Сейм, а я разом...» З почтом маю супроводжувати його. Завтра вранці рушаємо. І ти з нами. А твій господар, а він не матиме нічого проти. Мій господар побив його грім, вигукнув Спихальський. Ти правильно підмітив, мій господар, щоб ти знав, твій ліпший друг, ороджений шляхтич Мартин Спихальський, став хлопчиськом на побігеньках у пана Іблуновського, сто болячок йому в живіт. То покинь його, а вже ж легко сказати покинь, а їсти що буду? Татари спалили мою хату, пограбували все, що мав, хоч правду сказати і мав мізерію, і пустили по світу жебраком голого мов бубон. Тож і мушу тепер закусень хліба і оце житло служити у Яблоновського, ніби простий хлоп. Що не кажете рублюм? Куди пошле, туди їду. Все сподіваюся, що не збираю трохи грошей, плюну на все і подамся в свій круглик, а там поставлю хатину. Одружуся і житиму спокійно. З чого житимеш? А бачиш, у мене там залишилося кільканадцять м... моргів землі. Татари не зуміли захопити з собою. Оратиму, сіятиму. Це добре діло, то чого баришся? Статків тут, бачу, у тебе небагато. На коня й гайда? Е, брате... «Найнявся, продався, залізу борги треба відробляти. До того ж подейкують по секрету, що Навальному сеймі Яблоновського можуть обрати королем замість Яна Собеського. Може, тоді і я піду в гору?» Він гірко усміхнувся. «О, це щось нове?» – здивувався Арсен. що б то?» Спихальський оглянувся, ніби його міг тут хто-небудь підслухати і позмовницьки прошепатів. «Тільки тобі одному відкрию таємницю, але нікому...» Нічи Черк, бо пан Станіслав скори на розправу шлях би його трафив, його лайдаки застукують у темному місці, пернуть ножакою під бік і поминай раба Божого Мартина. Ну ти ж мене знаєш, пане Мартине. То слухай заплутався я тут, мов стреплету у сельці, навіть сон втратив, а засну, й уві сні не маю спокою, холера ясна. Що ж сталося, друже, кажи толком. Спихальський ще раз оглянувся і нахилився до самого Арсенового вуха. Ти що небудь про французьку і австрійську партію серед нашого шляхетства чув? Трохи чув. Ну так от пан Яблоновський, коханець королеви тієї шльондри, якого, наче безтямно кохає король, завжди був прихильником австрійської партії і короля. Може, тому що приспати пильність його ясновельможності, який у себе під носом не бачить, що королева заводить шури мури з іншим, а це раптом став є свідком і співучасником зради пана Станіслава. Як саме? З якого часу до Львова почав навідуватись посланець великого підскарбія сенатора Морштина, верховоди французької партії? Я нічого б і не знав, але одного разу мене покликав до себе пан Станіслав і сказав, «Пане Мартине, я знаю, ти віддана мені людина». «Безперечно, – вільми, шановний пане, – відповів я» то чи не міг би ти, пане Мартине, зробити мені одну дуже важливу послугу? Яку? – запитав я. От везеш до Варшави листа, але такого, що мені може коштувати звання великого коронного гетьмана, а тобі голови – голови. І тут я припустився великої помилки. Замість того, щоб відмовитись, як підказував здоровий глузд, мов останній дурень бувкнув з радістю, Вильма, шановний пане. Ти чуєш? З радістю. Мав би я сказитися на тім слові. І з того почалося. Не встиг я повернутися з Варшави, де таємно пробрався до того здрайці Морштина, як довелося їхати знову. І знаєш, про що я дізнався? Про що? Арсен слухав з пильною увагою, бо відразу зрозумів, що йдеться про дуже важливі справи. І Морштини Яблоновські стали вважати мене своїм однодумцем і вже не дуже криються від мене. Морштин тягнув у змову, крім пана Станіслава, братів Сапех, а також підкупив багатьох шляхтичів на сеймиках, щоб на вальному сеймі одностайно виступити проти Собеського. Носяться чутки, що Яблоновський погодився з пропозицією братів Сапех обрати його королем. Ти бачиш, яку халепу я вскочив? Хоч верть, круть, хоч круть, верть, а всюди смерть. Якщо змовники не прикінчать, то король, напевно, пошле на Шибеницю. Справді, я співчуваю тобі, Мартине, погодився Арсен. Але і це ще не все, промовив після паузи зовсім зніченим голосом Спихальський. Що ж іще? Цілком випадково я дізнався, що пан Морштин кожного тижня доповідає про успіхи змовників французькому посланникові, де Бетюну, холера б його забрали. А крім того, домовляється безпосередньо з секретарем міністерства в Парижі кольєром, і просить у нього грошей для змови. А це вже просто зрада, о, присвята діва. Дізнається король, пролється багато крові, полетять голови, а серед них і моя дурноверха. Ну, що мені робити?» Спихальський був украй прибитий лихом. Арсен ще ніколи не бачив його таким пригніченим і засмученим. Обличчя бліде, навіть брезкле. Постаріли, ніби після тяжкої хвороби, а йому щойно звернуло з тридцяти. Арсен обняв друга за плечі. Не журися, Мартине. Бували ми й в гірших бувальцях, а духом не занепадали. Е, там було все ясно. Перед тобою ворог би його, а тут же навколо все свої люди, а виходить вороги. Не виходить, що й так, і нам треба зважити, хто наш справжній ворог. А як ти думаєш? У перше в очах пана Мартина блиснула надія. Арсен пильно глянув на побратима. Бачиш, пане Мартине, я мчав із Стамбула до Варшави не для того, щоб випити кухоль старки у шинку над віслою. Я поспішаю до Варшави, щоб попередити поляків про страшну небезпеку, що нависає над Польщею. Я розумію. Ти розумієш, а ось пани Морштини й Облановські, мабуть, не розуміють, якщо йдуть на поводку французького короля союзника Султана Магомета. Справді, до чого вони закликають поляків порвати з Австрією, але ж на сьогодні це єдина союзницька держава Польщі. Тільки разом вони можуть протистояти туркам. А якщо поодинці турки проковтнуть і австрійців, і поляків і пискнути не дадуть, а тоді знову візьмуться за нас. Отже, виходить, ми повинні підтримувати австрійську партію, тобто короля Яна. Виходить, що так. Собеський хоче підписати з Австрією договір, щоб спільно бити турків. «То чого ж нам ще треба ждати, поки султан забере Відень, а потім поверне на Варшаву, а звідти на Київ?» «Це було б глупство з нашого боку. От бачиш, життя само підказує, що робити». «А все-таки, що робити?» Арсен пильно глянув на Спихальського. «Пане Мартине, ти віриш мені до кінця? Ще пак, невже ти сумніваєшся в цьому?» Тоді у всьому покладатись на мене. До Варшави будемо їхати разом. Щоб у Яблоновського не викликати ніякої підозри, я відрекомендуюсь шляхтичем Анджем Комарницьким. Ми з тобою познайомилися і здружимося тільки в дорозі. Зрозумів? Зрозумів. У Варшаві допоможеш мені зустрітися з королем, а там видно буде, що робити. Гаразд. Ну і голова у тебе, пане, брате, Коб мені така голова, то був би я сенатором Речі Посполитої, і от хай би мені грім побив, коли брешу. Розчулений Спихальський притягнув Арсена до себе, міцно обняв і поцілував у лоб. Ну, досить розмов. Сідай вечеряти. Шлях до Варшави був важкий, несподівано завихріло. Захурделило, дороги так занесло снігом, що коні провалювалися по саме черево. Тому замість того, щоб приїхати до столиці напередодні Різдва, як розраховував Яблоновський валка, прибула після Нового року і зупинилася на просторому подвір'ї сенатора Морштина. Ніхто Арсена не питав, хто він ізвідки, бо виявилося, що звідусюди їхали на вальний сеєм, десятки шляхтичів, приставали до загону львівського магната і гуртом турували засніжену дорогу на Люблін, а потім на Варшаву. На другий день по приїзді, поголившись і причепорившись, Арсен з паном Мартином пішли до королівського замку. Не завжди балакучий, сьогодні Спихальський був на диво похмурий і мовчазний. Ти що, пане Мартине? «Єзика прокопнув?» – спитав Арсен, коли вони, обійшовши замок, переконалися, що проникнути всередину зовсім непросто. «Чого мовчиш? А що тут скажеш? Через ці мури хіба що птах перелетить, а поткнеться у ворота, варто не пропустить. Ось так, прошу, пана, і будемо галайкати попід стінами». В цю мить зворіт, розвихрюючи сніг, вимчили невеликі фарбовані сани з будкою, запряжені баскими вороними кіньми. У буці сидів якийсь поважний пан у бобровій шубі і шапці з павичевим пір'ям. На козлах похмурий вусатий кучер. Арсений Спихальський ледве встигли відскочити в бік. «Холера! Так і задавити чоловіка можна», – бурчав пан Мартин, обтрушуючи з коміра і вусів дрібні сніжинки. «Видно, неабияке цабе, прямо на пожежу». Вони знову почали розглядати високі кам'яні мури, вежі і будівлі замку. «Коли б у тебе тут був який-небудь знайомий?» – непевно мову Варсен, бажаючи нагадати товаришу, що той у Львові обіцяв знайти когось, хто б допоміг зустрітися з королем. Але Спихальський, видно, забув обіцянку. Ха. «Кого б у мене був знайомий у цьому палаці, то я, прошу, пана, не слугував би Яблоновському, хай би був скис». «Але ж ти похвалявся цим у Львові?» – нагадав Варсен. Спихальський. Зніяковів, потім почервонів, нарешті скрушно махнув рукою. Е, мало що може бовкнути чоловік на радощах, що зустрів найліпшого друга, і він винувато блинув голубими випуклими очима, в яких світилися по-справжньому глибока і вірна дружба і любов. Арсен посміхнувся, обняв друга за плечі. Ну, гаразд, не журись, придумаємо щось. «Що ж тут придумаєш? Доведеться ждати, поки сам пан-король не зволить виїхати з замку». «Так можна прождати цілий тиждень». «Ні, це не годиться». Арсен Круто, повернувшись, попростував до замку, де перед брамою, кутаючись від морозу, у кожухи тупціли вартові. «Добрий день, панове!» – з напускною бадьорістю привітався до них. Вартові не відповіли, і тільки один, мабуть, старший, спитав суворо, «Чого треба панам?» Ми, шляхтичі, приїхали на сейм. хотіли б побалакати з королівським секретарем. Паном Таленті? Так швидко відповів Арсен, радіючи, що його маленька хитрість принесла перші плоди. Але ж, панове, здивувався Вартовий. Пан Таленті щойно виїхав з замку, хіба? А ми й не впізнали, розвів руками Арсен. Доведеться ждати, поки приїде. Вони відійшли на достатню відстань. Чекали годину, а може, і дві, аж поки не побачили знайомі зелені сани, запряжені гурними кіньми. Арсен переступив дорогу, підняв догори руки. Прурр. Коні зупинилися. Вусатий дуже, як ведмідь, гвізник замахнувся ботогом. З дороги, лайдаку. Але Спихальський уже схопив у руних забудила, а Арсен сміливо підступив до сани. Тим часом пан, що сидів у буці, прикривши відмежою шкурою ноги, наказав Кучерові опустити батіг. «Пробачте, пане Таленті, що ми насмілилися зупинити вас на дорозі. Повірте, тільки нагальна справа змусила нас вдатися до такого невельми шляхетного вчинку», – сказав Арсен, вичекувально поглядаючи на незнайомого чорнявого пана і не знаючи достовірно Таленті, це чи ні. «Що вам треба?» – холодно спитав той. «Ми хочемо бачити короля». У королівського секретаря ледь помітно здригнулися брови. Всього-навсього він не намагався приховати глизлової інтонації в голосі. Арсен стишив голос. «Пане, йдеться про дуже важливі речі. Влаштуйте нам зустріч з королем, і ви добре прислужитеся ойчизні». «Я кожен день служив ойчизні», – бондючно відрізав пан. «Я королівський секретар, і мені ви можете розповідати все». Тепер сумніву не було. «Це справді був у Таленті», – Арсен сказав рішуче. «Ні, мостивий пане, при всій нашій повазі до вас ми нічого не можемо вам розповісти. Єдине, що можу повідомити, це те, що я прибув із Стамбула. Якщо пан Таленті розуміє важливість цього...» Королівський секретар вмить збагнув важливість цього. «О, – вигукнув він, – прямо із Стамбула? Так. Таленті вихилився з будки, пильно оглянув Арсена з голови до ніг. «Неймовірно! Хто ж ви такий?» Потім дізнаєтесь, моє прізвище Анджей Комарницький, але воно вам нічого не скаже. Гразд, ідіть до воріт. Я не кажу, щоб вас пропустили. Коні рвонули з місця і сани помчали до замкових воріт. Ну, ти і Зух, Арсене, радісно вигукнув вражений Спехальський. Примітка. Зух польською молодець. Тепер не сумнівайся, відчиняться двері... Королівського покою. Хай мене грім поб'є, якщо брешу. Арсен теж був радий. Ще пак. Тепер, звичайно, відчиняться. Ходімо. Вартові біля брами відібрали у них зброю і пропустили на подвір'я. Вони відразу побачили пана Таленті, що стояв біля високого кам'яного ганку. Королівський секретар здалеку махав їм рукою. Сюди панове. Вузькими сходами він провів їх на другий поверх. Тут у невеликій склепінчастій залі стояла внутрішня Двірцева варта, кілька добре вишколених жовнірів. Старший наказав прибулим зняти кожухи і шапки, причепуритися, а тим часом пильно оглянув, чи нема зброї. Прошу, панове, показав рукою бік широкого коридора. Таленті йшов попереду, начальник варти позаду. Нарешті у великій світлій залі з колонами королівський секретар зупинився. Зачекайте на мене тут, сказав півголоса і зник за різьбленими дверима з білим орлом. Через кілька хвилин з'явився і урочисто проголосив «Король чекає на вас, панове». Арсен і пан Мартин вступили до королівського кабінету. Це була така велика й розкішна кімната, що вони спочатку короля й не помітили. Сторопіли. Дивилися на величезний різьблений з позолотою стіл, на такі ж розкішні з різьбою позолотою шафи та крісла, на портрет у важких рамах, нафарбовану, зачищену до дзеркального блиску підлогу, і не помічали, що король стоїть праворуч під стіною між двома лицарськими панцерами. А коли помітили, обидва мовчки низько вклонилися. А Ян Собеський вийшов на середину кабінету. Це був високий огрядний чоловік з злутлим лицем, темними очима і такими ж темними, але вже густо покрапленими сивизною вусами і чубом. Півком голови? А він відповів на привітання і спитав. «То це правда, панове, що ви прибули із Стамбула?» «Так, ясно вельможне, пане Круль, то є свята правда», – відповів Спихальський, оскільки король дивився на нього, але тільки наполовину. «Як це? Мені теж доводилося бувати в Стамбулі, і найбув... був щез, і навіть добре його пам'ятаю, бо не раз куштував там на гаїв, коли був рабом на галері, але то було давно. А зараз із Стамбула прибув мій ліпший друг, ваша вельможність, шляхтич Андже Комарницький». Арсен мовчки вклонився, а потім, боячись, що пан Мартин Бок не щось таке, чого не варто говорити, при секретареві сказав, «Трохи більше місяця минуло з того часу ваша вельможність, як я виїхав зі Стамбула. Я привіз дуже важливі вісті, які хотів би розповісти вам одному». Сабейський пильно глянув на свого молодого співрозмовника, а потім кивнув секретареві, «Пана Таленті, вийде». Секретар вийшов, король привів погляд з Арсена на Спихальського. Пан Комерницький сказав, що хотів би розповісти мені одному, а пан. пан Мартин Спихальський мій друг, і від нього у мене таємниць немає, сказав Арсений, не додав. До того ж він служить у пана Яблуновського і розповіть вам багато дуже цікавого про стосунки зацного пана з сенатором Морштином і його друзями. О, мимоволі вихопилися з уст короля. Він раз прояснів, по-дружньому усміхнувся і показав на вбиті голубим оксомитом крісла. «Прошу, панове, сідайте, розповідайте, будь ласкаві». Спочатку мову повів Арсен, йому довелося стисло розказати і про себе, і про Юрія Хмельницького, і про болгарських друзів. Більш докладно змалював зустріч з карамустафою і його оточенням. Я вже зовсім детально, як умів і скільки знав, розповів про підготовку порти до війни з Австрією і про цілі, які ставив султан перед військом. Ян Собейський слухав уважно, не перебуваючи, його великі чорні очі ні на мить не відривалися від Арсенового обличчя. Нарешті, коли Арсен закінчив, він сказав, «Все це, пане Коверницький, дуже цікаво і дуже важливо, якщо, звичайно, все це правда, тобто, якщо відповідає стану речей. «Було б великою помилкою з вашого боку, ваша ясна вельможність, не вірити моїм словам, з почуттям гідності, відповів Арсен. Але я передбачав це і недаремно взяв з собою пана Спихальського. Він зараз розповість вам про те, якщо ви не можете не повірити, бо воно стосується вашої королівської особи, а відтак, оскільки пан Мартин довірив цій таємниці мені, ви повинні повірити і всім моїм щойно сказаним словам». «Не ображайтеся, пане, я змушений усе перевіряти, перш ніж приймати рішення». Король лагідно поплескав Арсена по коліну і повернувся до Спихальського. «Що ж мені має розповісти цікавого, пан Шляхтич?» «Мій найясніший, пане, Круль», – урочисто почав пан Мартин. «Я сам, навідаючи того, став мимовільним учасником змови проти вашої вельможності і, як підказав мені мій друг Комарницький, також змови проти Речі Посполитої». Я слухаю, пане, розповідай, і цим полегшиш свою душу, довірливо промовив король. Пан Мартин відкашлявся. Великий коронний гетьман Станіслав Яблоновський, у якого я маю честь служити, з якого часу став другом сенатора Морштина. Він кілька разів за останній рік посилав мене до Варшави з таємними листами до пана сенатора, а той засилав своїх гінців до пана гетьмана. Жодного разу я не поцікавився, бо я, мусти пане, чесна людина, змістом тих писань. Однак мене було попереджено, що листи дуже важливі і таємні, і що вони можуть коштувати панові Гетьману місця, а мені голови. Я не здогадувався, холера б мене побрала про зміст тих листів, аж до того часу, коли почув від людей сенатора, що французька партія готує пана Яблоновського на короля Речі Посполитої. О, я нещасний, яких душевних мук, зазнав я відтоді, носячи в своєму серці таку страшну таємницю. Вражений король тихо промовив, «Ти спокутував свій гріх щиресердним зізнанням, сину мій». Він поклав свою пухку, але важку руку на плече Спехальському. Що ще тривожить твоє серце? Я дізнався теж випадково, що великий підскарбій морштин, якого ваша величність осипала своїми щедротами і прихильністю, доносить французькому посланникові Дебетюну про все, що діється в Речі Посполиті, а також пише листи секретарю Міністерства Кольєру в Парижі. А це вже пряма зрада, псякрев, вилеївся пан Мартин, та зразу ж схаменуся і почервонів. Прошу вибачити мене, ваша ясновельможність. Собеський зблід від хвилювання і гніву. «О, пан Єзус! Що я чую?» – вигукнув. «Небагато що знав, але, що пан Станіслав зазіхнув на корону, повірити цьому не можу». «І я не повірив би, коли б не чув на власні вуха, хай мене грім поб'є!» – підтакнув королеві Спихальський. «А пан Морштин не міг заспокоїтися Собеський?» Скільки я зробив йому добра, якими почистями і милостями осипав. Возвів учин сенатора і великого підскарбі Речі Посполитої, а він – зрадник, бидло, а не шляхтич. Король почав лаятись, як простий жовнір. Якщо все це правда, він заслуговує найлютішої кари. Яких доказів потребує ваша ясна вельможність? – спитав Арсен, побоюючись, що Собеський обмежиться тільки вибухом гніву, а потім згасне. Король нахилився до своїх співрозмовників і рішуче сказав. Мені потрібен речовий доказ, що недозначно свідчив би про вину Морштина і Облоновського. Мені потрібен хоча б один лист, і то негайно, бо днями відкривається вальний сейм, і на ньому вирішиться, яким шляхом піде річ Посполита. Чи підтримає Австрію у війні з турками, чи спокійно дивитиметься, як султан проковтне її, щоб згодом проковтнути і Польщу. Ви мене зрозуміли, панове? І підвівся. Зрозуміли вашу ясну вельможність, підвелися також Арсен і Спехальський. Тоді я чекаю на вас найближчим часом, перед вальним сеймом, ніяк не пізніше, запам'ятайте. Не забудемо, постараємося ваша ясна вельможність. І ще одно, моєму секретареві, панові Таленті, можете цілком довірятися. Бажаю вам успіху. Три наступні дні, що минули після зустрічі з королем, Арсен майже не спав. По черзі з паном Мартином вони стежили за кожним кроком великого підскарбія і не спускали очей з дверей його кабінету, намагаючись серед безліч людей, слуг, охоронців, відвідувачів, гостей і родичів виявити того, хто був зв'язковим між ним і французьким посланником. Однак це нічого не дало. Підозра могла впасти на кожного, хто заходив до Оморштина, але ж прослідкувати за всіма не було ніякої змоги. «Так ми ніч не зробимо, холера, ясно, лаюся, не треплячи спихальський, скоро сейма, ми топцюємо на одному місці. Що подумає король?» Ще більше волію у вогонь підлив королівський секретар. Пізно ввечері вдягнутий простолюдином, а він перестрів Арсена і пана Мартина біля костюлу, де вони товклися серед челя діморштина, пильно назираючи за кожним незнайомцем, який міг одержати листа від особи великого підскарбія, і схопивши їх за руки, шепнув. «Панове, король, все що сподівається на вашу спритність. Матимете щось важливе, негайно йдіть до Сеймового палацу. Постукайте тричі і в бічні двері лівого крила. Я чекатиму на вас». Королівський секретар зник так же раптово і непомітно, як і з'явився. Арсен напружено думав, що робити, як виявити серед багатьох десятків людей, що оточують щодня моршти на ту єдину людину, якій сенатор довіряє своїй найбільшій таємниці. Чому мовчиш, Арсен, зашепотів схвильовано Спихальський, Хай йому грець, якщо ми з'явимося до короля з порожніми руками, він матиме повне право назвати нас брехунами. Мені здається, пане Мартин, що ми почали танцювати не з того боку, задумливо промовив Арсен. Як це розуміти? Говори ясніше. Бачиш, я подумав, чи не краще б нам стежити за будинком Дебетюна? Якщо ми там помітимо кого-небудь з оточення сенатора, то це означатиме що нападемо на вірний слід. Спихальський закліпав очима. «А знаєш, може ти й маєш рацію. Як це ми не додумалися до цього раніше? Ще не пізно, ходімо». Будинок французького посланника, розташований недалеко від Вісли, був їм відомий, і через півгодини спітнілі й захекані вони опинилися перед ворітьми, що вели в глибину парку. Ніч була безмісячна, але не темна. Порушив дрібний сніжок, замітаючи сліди на безлюдних вулицях. Десь гавкали собаки. Друзі обійшли все обійстя посольства і переконалися, що крім головного під'їзду, збоку боку вісла є невелика хвірточка, якою користувалися не тільки влітку, а й зимою. Недалеко від берега темніла прорубана ополонка, з якої, мабуть, носили воду для господарських потреб. А обсаджена деревами алея за високим Дощаним парканом була розчищена від снігу. «Доведеться стежити за обома входами», – сказав Арсен. «Ти, Мартине залишайся тут, а я піду на той бік. Тільки дивись, не засни. Заснеш тут у бісового батька, адже доведеться лежати в снігу, а не в перині». «Більше ніде», – погодився Арсен, оглядаючись довкола. «Берег голий, хоч би кущик який, тож заривайся якомога глибше і справді не засни, бо замерзнеш». Арсен підштовхнув друга, спихальський відійшов, кроків на п'ять від стежки і плюхнувся у пухкий замет. Арсен притрусив його снігом, тепер жодна собака не запримітить. «Ну, дивись пильно, трапиться, що свиснеш, а я пішов». Арсен зник у темряві. Один чи дві спихальський почував себе добре. Під боками м'яко не і справді в перині хотілося спати, але він відганяв сон, хапаючи губами, ніжний чистий сніг та смикуючи себе за вуса. Однак з часом стало холодно. Спочатку мерзли ноги, потім руки, а згодом йому почало здаватися, що він лежить не в кожусі і не в добрих чоботях, які справи минулої осені, а зовсім голі. Дріж хвилями прокочувався по тілу, а зуби так цукотіли, що, мабуть, було чути на той бік вісли. І що найгірше, він боявся поворухнутися, а як хтось за рогу стежить за хвірткою, або, навпаки, хоче вийти з посольства і виглядає за тину. Коли б був сам, утік би звідси, але було соромно перед Арсеном, який теж десь лежить, як і він, якому також, мабуть, не тепло». Звернула за північ, і раптом до його слуху долину легкий скрип снігу. спихальський зціпив зуби, щоб не закотіли, і глянув ліворуч, звідки долітали ті звуки. Може йде Арсен, але ні. То не Арсенова постать, не його хода. Незнайомець був невисокого зросту і злегка накульговав на одну ногу. Ішов обережно, оглядаючись і прислухаючись. А наблизившись до хвіртки, зупинився і обережно натиснув на клямку. Хвіртка була замкнена. Незнайомець вилаявся. Йолопець, скільки разів попереджував у середу не замикайте. Він задер голову, дивлячись на високий паркан, потім підскочив, ухопився руками і почав здиратися вгору, намагаючись правою здоровою ногою стати на клямку, але не попадав на неї. Нарешті йому пощастило підтягнутись і лягти животом на паркан. Ще мить і перевалиться на той бік. Спихальський роздумав недовго. Якщо це посланець морштина, то треба хапати негайно. Якщо ні, то можна легко викрутитись, звинувативши його у намірі пограбувати чужеземне посольство. Він прудко вискочив зі своєї схованки, схопив незнайомця за ногу і щосили потягнув донизу. Той з несподіванки вохнув і впав у сніг. Спихальський міцно затолив йому рота долоною, а коліном притиснув до землі. Тихо, не прочайся, інакше... Незнайомий щось заморчав, заметляв головою, видно, йому забракло повітря. Спихальський відпустив трохи руку і той кілька разів зіпнув ротом. Хто такий, до кого йшов? прошепів спихальський. Та не подумай крикнути, бо за душу мов кошеня клянусь паном Єзусом. Він душе натиснув коліном. На Бога, пане, відпусти. Ти хотів пограбувати посольство. Я не злодій з пане, а хто ж ти? Мене звати Юзиком. «Кривим юзиком? Одведіть мене до пана Дебетюна». «Ти знайомий з паном Дебетюном? Посланником?» Спихальський ледве стримав радість, бо зрозумів, що до його рук потрапив той птах, якого вони з Арсеном висліджували. «Так? Чим доведеш це?» – пан Мартин трохи пославив руку на горлянці юзика, щоб той міг говорити. «Хай пан одведе мене до посланника і сам пересвічиться». Так я тобі і повірив. Чи мені розуму забракло, щоб я вів тебе до пана Дебетюна, шельмо, чого захотів? Я задушу тебе, розбійнику. Хоча Спихальський говорив тихо, майже пошепки, Юзикові його слова, мабуть, лунали, як грім, бо він зляку почав заїкатися. Мости, пане, вислухайте мене, я справді не розбійники, не злодій. Я йшов до пана Дебетюна від шановного пана сенатора Морштина, чи ви пан чув такого? З листом. «Не бреши! Щоб відомо на всю Варшаву пан сенатор посилав листи з таким негідником і злодюгою, як ти, де вони? Не повірю, поки не пересвідчуся, що сказав правду. Хай пан візьме в кишені. В якій? Ось тут, зліва!» Спехальський потягнувся, було рукою до кишені, як раптом одержав такого несподіваного міцного стусана в груди, що відлетів на кілька кроків і впав у сніг. Він зразу розхопився. Кривий Юзик теж блискавично звівся на ноги і ще важко дихаючи підняв угору праву руку, в ній тьмяно заблищав кривий татарський ятакан. Так ось який ти посланець, ясновельможного пана морщина, прошепів люто Спихальський, Й ножа, лайдаку, бо клянусь оїцем, я уб'ю тебе. Тепер буде видно, хто кого. глузливо хихикнув Юзик. Тепер я сам відправлю тебе, мостиве, пане, до правоців». Вони поволі кружляли один навколо одного, мов півні. Йозик отекти не міг, розумів, що довгоногий супротивник зразу наздожене його, та, мабуть, був не з полохливого десятка. У Спехальського ж мета була одна – заволодіти листом. Він міг скористатися з пістолів, але не хотів здіймати шуму, тому всю надію покладав на свою силу і спритність». Перший не витримав кривий юзик. Бачачи, що супротивник не озброєний, він вирішив скористатися своєї переваги і одним ударом ютагана покінчити з ним. Його напад був швидкий і рішучий. Ятаган блискавично сяйнув спехальського над головою, але ще швидшим виявився пан Мартин. Мов обценьками, перехопив він занесену над ним руку своєю лівою рукою, а правою щосили затопив юзикові в обличчя. Удар був такий міцний, що Юзик закупав, як сніп, і лежав, не подаючи ніяких ознак життя. «Ге, паршивцю, та ти, як я бачу, слабосильний», – звернувся Спихальський до знепритумнілого ворога, витягуючи у нього з кишені тогий сувій паперу. «Сам винен собачий сину». І з цими не дуже чемними словами він схопив юзика за ноги і повалік до річки. З жалем глянув на етагану, все ще затиснуто у того в кулиці, подумавши, подумав, що, щоб брати його не слід, щоб не став свідком цього вимушеного вбивства, підняв тіло недополонкою і тихо пустив під лід. Тим часом дрібний сніжок сіявся з похмурого неба і замітав сліди трагедії, що розігралися на березі Вісли. До світанку і знаку не буде, подумав пан Мартин, і, згонувши глибоко за пазуху дорогоцінний сувій, поволі пішов на розшуки Арсена. А тим часом на протилежному боці посольської садиби відбувалися події безкровні, але не менш драматичні. Місце для спостереження Арсен вибрав незвичайне – на широкому, занесеному снігом Дашкові надбрамної вежі. Тут було дуже холодно, бо наскрізь Продимав вітер, зате безпечно, а головне звідси весь двір посольства відкривався, як на долоні. Відразу ж Арсен помітив, там якесь пожвавлення. Хтось із ліхтарем ходив біля конюшні та возівні. У будинку облимали вогники, то в одному вікні, то в другому, то в третьому. Разче два долинули людські голоси і кінське ржання. Арсен весь перетворився на увагу. Хоча й відчував, що ось-ось... Задубіє на цій високій, відкритій усім вітрам вежі. Далеко за північ, коли завісли, прокричали другі півні, від ганку посольського будинку від'їхали сани з галабудою. Невже сам посланник вирушає кудись так рано, подумав Арсен. Попереду сани під тюпцем, біг ключник. Біля пояса у нього оподзенькували ключі. Чути було, як він важко дихає. Арсен щільніше припав до засніженого дерев'яного дашка. Ключник відімкнув браму, широко відчинив. Знявши шапку, став збоку, щоб дати дорогу саням і Арсинові, було видно його широку лисину. Мабуть, посланника проводжає, міркував козак, але тут же змінив думку, бо до його вух долетіли слова, якими перекинулися ключник з кучером, які трохи прояснили картину і примусили Арсенове серце забитися частіше. Янику, синку, Назад скоро, запитав ключник, коли Кучер зрівнявся з ним. Кучер злегка притримав коней. «Не турбуйся, батьку, відповів. Передай матері, що до обіду повернуся. Хай припасе чарку горілки, щоб погрітися з морозу». А від тарабаню цього пана він показав батогом на будку до білого лебедя, а там він поїде в Париж на перекладних, а я додому. «Бувай, батьку. Яник хльоснув батогом, коні дружно рвонули з воріт і помчали в сніжну каламутну темряву ночі. Ключник зачинив ворота, класнув замком, а потім щось, бурмочучи собі, підніс, поволі побрів на подвір'ї. Арсен виждав, поки він зник у темряві і стрибнув на землю. Холера ясна, хто тут а й почувся переляканий голос пана Мартина. Це ти, Арсене? Звалився як сніг на голову. Так можна чоловікові і карк зламати. Спихальський вибрався із замету, куди пірнув, почувши, що відчиняються ворота, і обняв товариша за плечі. Удача, ну, пане брате, мам листа, правда, довелося спровадити одного лотра на дно вісли, раків годувати. Це справді удача, зрадів Арсен, здригаючись від холоду, але послухай, що я скажу. Щойно виїхав французький гонець, простує до Парижа, гадаю, не з порожніми руками. Чому ж не схопив? Їх було троє, крім гінця, кучери ключник. Е, т, яка невдача, а куди він поїхав? У тім тої річ, що я не зрозумів, кучер сказав до білого лебедя. До білого лебедя? Чоловіче, але ж до корчма на познанській дорозі і перша станція, де можна перемінити коней, вигукнув Спихальський. Ми їх наздоженемо. Далеко це? Верхи дві або три години. Тоді не гаймо часу, треба взяти коней наздогнати, будь що, біжимо. Вони щодуху мчали безлюдними засніженими вулицями до двору пана Мартина. Там вивели коней і погнали на познанську дорогу. До білого лебедя прибули вранці. Спізнилися. скрушно вигукнув пан Мартин, побачивши вдалині білу куряву. Там швидко мчали і зникли за горою криті сани. На подвір'ї корчми Арсен упізнав Яника, який коперсався біля своїх сани, але не подав із знаку, що знає його. «Хлопче, де знайти корчмаря?» – спитав, проходячи мимо. «Де ж йому бути, в корчмі?» Господар корчми і заїзду на високий опецькувати товстун стояв за шинквасом. Краєв на широкій, не зовсім чистій дості хліб. В корчмі, незважаючи на ранній час, уже сиділо кілька подорожніх. Арсен привітався і, прихиливши через шинквас, промовив тихо, але твердо. «Іменем короля – пане дай коней, найкращих і негайно!» «А своїх ми залишимо тут. Нагодуєш і напоїш, зрозумів?» Корчмар витріщився на нього матка Боска. «Приїздить один іменем короля, приїздить другий теж іменем короля, і всі вимагають найкращих коней негайно. А де бідному корчмареві їх узяти? Чим їх нагодувати?» Арсен кинув золоту монету. «Я поспішаю, швидко!» Корчмар затис гроші в кулаці. Одну мить у вас, пане!» Прудко викотився за шинквасу і шанобливо уклонився. «Ходімте!» Виходячи з корчми, Арсен тицнув жменю корчмереві ще одну монету, взяв його під руку. Мене цікавить той пан, що приїхав нещодавно ось із цим кучером, і показав кивком голови на Яника. Він поляк? Корчмар здивовано глянув на незвичайного відвідувача. Ні, пане, він не поляк, бо по-польськи говорить погано. Якої масті коней ти дав йому? Сірі в яблуках, пане. Сани відкриті чи з будкою? З будкою. За це мені було заплачено додатково. «А як звати кучера, що повіз його?» «Антось, пане?» «Мммм, гаразд. Це все, що я хотів знати», – сказав Арсен, підходячи до конюшні і суворо додав. «А ти, пане Корчмарю, їж борщ з грибами та держи язик за зубами, зрозумів?» «Як не зрозуміти?» «Це не первина для мене», – відповів Корчмар, виводячи зі стані двох коней. Пересідати їх було ділом кількох хвилин, і вже вершники в сідлах пригнулися, свиснули, як вихор помчали по сліду, залишеному. «Саньми француза». Наздогнали вони його у півдні, і то тільки тому, що Кучер, збочивши з дороги, наскочив на приметене снігом пеньок і зламав копила. «Добрий вечір, пане, – привітався Арсен до Кучера, – той, давши коням у рептусі оброху, – Виправно орудував сокирою. Обламався, обламався, невпевнено відповів кучера. Звідки пан дізнався, як ви не звати? Арсен переконався, що це справді, Антось. Що раніше, як тільки вони під'їздили, підказали про це сірі в яблуках коні. «Я все знаю», – усміхнувся козак і кивнув на халабудо. «А пан там, там, як сів, так і носа не показує. Зразу видно, що німець». «Німець? Ну, ми з ним поговоримо, а ти мовчи та диш». Залишивши здивованого Антося розмірковувати над цими словами, Арсен зі Спихальським кинулися до сани відкинули повстяну запону. Гонець мирно спав, накрившись важким баранячим кожухом. Арсен звів курок пістоля, Спихальський без церемонії схопив і відкинув геть кожуха, а гінця штовхнув під бік. Гей, пане, годі спати, приїхали. Той блимнув сонними очима й отерів з переляку. «Папери, пане!» – наказав Арсен, витягаючи в гінця за пояса два пістолі. Француз щось забелькотів і, зажмуривши очі, закрив обличчя руками. Він, мабуть, подумав, що його зараз уб'ють. «Та не бійся!» – сказав примирливо Арсен, якому неприємно було бачити смертельний переляк в очах гінця. «Нам потрібні лише твої папери, розумієш? Папери. Листи посланника – де бетюна? Де вони?» Француз нарешті зрозумів, чого від нього хочуть. Ах, перепрошую, перейшов він на польську мову, папери, вони ось тут і показав на невелику шкірину валізу, що стояла у кутку халабуди. Арсен подлубався в ній. Там справді були якісь записки, одні на латинській мові, інші на французькій, однак на листице було не схоже. А тут що? Спихальський запустив руку французові за пазуху і витяг гаманець. «О, свята Марія!» – вигукнув француз. «Там гроші! Хай пан загляне, і Богу не брошу!» Спихальський заглянув у гаманець, там справді блищало щире золото. Він перекинув гаманець з правої руки влів, затиснув у п'ятірні і зашарив по кишенях француза і за пазухою ще з більшим завзяттям. Француз почав опиратися, тоді пан Мартин злегка притиснув його за горло, Люто наїжачив в усе, що, пане, лоското боїся, не бійся, не дівка ж. Десь глибоко під шубою його пальці раптом намацали тугі і паперу. «А це що?» – він тиснув його французові підніс. «Теж гроші?» Тому мову заціпило. Він заперечно хитав головою і безтямно кліпав очима. Спихальський простягнув з горту Карсенові. «А ну глянь, брате, чи це не те, що ми шукаємо?» І тут посланець раптом упав на коліна. «Те, те, панове, це листи посланника і пана Морштина, але ж я ні в чому не винен. Не вбивайте мене, благаю вас. Як бачите, я сам зізнався. А як же сам?» – глузливо промовив пан Мартин. Тим часом Арсен розгорнув і Одного погляду було досить, щоб зрозуміти, що це листи дебетю на королеві Людовику і сенатора Морштина секретаревої міністерства кольєру. Останній був написаний по латині. Все, пане Мартине, можемо рушати назад. Те, що шукали, знайшли. Спихальський глянув непереляканого француза. А з цим, що будемо робити? Може стукнути по дурній голові, щоб віддав Богові душу. Не треба, панове, не вбивайте, заблагав француз. Арсен трохи подумав, сказав, відпусти його, пане Мартине, хай їде собі, не будемо брати гріха на душу. Спихальський відпустив, француз підвівся на ноги, гаряче подякував, потім, прибравши поважного вигляду, раптом сказав, «А гроші? Які гроші? Мої, ті, що в пана в руці. Як же я без них доберуся до Парижа?» Спихальський з великим жалем глянув на досить такі тугенькі гаманець. Видно, йому дуже не хотілося розлучатися з ними, Лице його стало буряковіти. «Ах, ти собачий, сину! То замість подяки ти ще й грошей вимагаєш, мало того, що живий, застався лайдаку. Відай, пане Мартине, ми не гребіжники», – скривився Арсен. А французові сказав суворо, «Даруємо панові життя і даємо можливість виїхати з нашої країни, тож хай пан не бариться і ні в якому разі не повертається до Варшави, щоб повідомити Дебетюна про те, що сталося. Бо якщо пан так зробить, нехай не рікає на самого себе». Хай щастить, панові! Мерсі! – про зраділо француз, ховаючи в кишеню гаманець. Січневий день, коли мав відбутися виступ короля на вальному сеймі, видався морозним. Звісли тягнуло холодним туманом, який сивою пеленою оповив усю Варшаву. На площі перед будинком Сейму в бічних вулицях та густих завулках стояли магнатські карети, сани, форкали, хрумові частіното увесь, осідлені коні, вишталися замерзлі пахолки і гайдуки. До парадних дверей Сеймового палацу поспішали припорошені сніжком та густо вкриті іним припізнілі посли. З Венегора швидко пробралися до лівого крила палацу і постукали, як їм було сказано, тричі в малопримітні невеликі двері, прикриті портиком. Їх ждали. Двері миттю відчинилися, і на порозі виріз зі своєю незмінною усмішкою королівський секретар. – Прошу вас, пан Ове, – сказав замість привітання. – Покваптеся, пан Круль чекає на вас з нетерпінням. І Він повів їх напівтемними переходами в глибину просторого палацу. Арсен і пан Мартин ледве встигали за ним. Нарешті десь на другому поверсі секретар зупинився і тихо прочинив високі двері. «Прошу сюди, панове». Він пропустив їх, а сам залишився в коридорі. Друзі ступили кілька кроків наперед, сюди вони безперечно потрапили вперше. Це був великий, розкішний, так званий королівський покій, заставлений білими шафами з книгами. На стінах висіли картини, а нижче під ними – щити, шаблі, мечі та інша зброя. Ян Собецький у першевому Малиновому кунтуші, підперезаний тонким барвистим поясом, з розкішною шаблею при боці, стояв біля вікна і крізь напівзамерзлі шибки, дивився на засніжену Варшаву. Почувши скрип дверей, різко повернувся і швидко, наскільки дозволяло йому повнота, пішов на зустріч ляхтичим, що вистрончилися перед ним. «Нарешті! Добрий день, панове! Я вже було почав втрачати віру в те, що ви прибудете вчасно! Ну як успішно?» «Так, ясновельможний пане Круль», – Спихальський випнув груди і поглядом їв Собеського. «Ми з паном Комерницьким перехопили кур'єра французького посланника Бютюна до короля Людовіка і привезли вам його листа, а також листи великого підскарбя пана Мурштина секретарю Міністерства Парижі пану Кольєру». На розповнілому обличчя Собеського спалахнула радість. «Давайте їх сюди». Спихальський вийняв із-за пазухи з із горток і з поклоном простягнув перед собою. «Ось вони, ваша ясна вельмошність!» Собеський миттю розгорнув сувій, розіклав на столі жовтуваті вусто списані аркуші паперу і вп'явся в них своїми чорними очима. Забувши і про сейм, і про шляхтичів, що стояли у нього за спиною, і тільки тому, як потирав руки, і врушив чорними вусами, можна було здогадатися, яку радість відчував зараз. Не відриваючись від листа кинув. «Ви це читали?» – так, – тихо відповів Спихальський, не насмілюючись збрехати королю. Але ж тут написано по-французьки і по-латинськи. Пан Комерницький перепрошує ласкавого пана, круля читає по-латині так же ж парко, як я по-польськи». Собейський на це не сказав нічого. Закінчивши читати ручко, пройшовся по пухкому килиму, рішуче рубунув рукою повітря, а потім зупинився перед Спихальським і Арсеном. «Дякую, панове. Це допоможе мені виграти зараз битву з внутрішніми ворогами Речі Посполитої, а потім, вірю, із турками. З цими листами я можу тепер сміливо йти на Сейм. Карта пана Морштина і його французьких друзів буде бита. В цьому я не маю жодного сумніву. Ще раз дякую вам, панове». Якщо ясновельможний пан круль такий ласкавий, то хай він дозволить нам побувати на семі, вклонився Спихальський. Гаразд, мій секретар проведе вас, я скажу йому. Король поспіхом склав листи в зелені сап'янові палітурки і попростував до дверей. У цю хвилину, судячи по виразу, що з'явився на його обличчя, він уже забув і про шляхтичів, які йшли за ним, і про все на світі, крім одного, як покласти на лопатки ненавистну йому французьку партію в Сеймі. Однак, проходячи мимо секретаря, він не забув на ходу кинути йому кілька слів, і той зробив Арсенові і Спехальському знак, щоб йшли за ним. У великому залі, де засідав Сейм, яблуку ніде дав пасти, і друзі стали біля вікна між колонами. Раптом пролунали оплески, до залу увійшов Ян Собеський у супроводі маршалка Сейму. Після запальних бурхливих промов, після гострих суперечок між прихильниками австрійської та французької партій, що мало не закінчувалися збройними сутичками, посли ждали, що скаже король. Облиски стихли, настала тиша. Але відчувалося, що це тиша перед бурею. Всі бачили, як гуртувалися і пробиралися наперед змовники – великі підскарбії Морштин, брати Сапеги, великий коронний гетьман Яблоновський та ті, хто їх підтримував. Було ясно, що вони сьогодні готуються дати Собеському рішучий бій. І коли б їм пощастило, коли б за французькою партією пішла більшість, то це б означало не тільки те, що Річ Посполита не підтримала б Австрію у війні з портою, а й те, що постало питання про заміну короля». Недарма останнім часом ходила чутка, що змовники хочуть висунути на польський престол Станіслава Яблуновського. Недарма й сам коронний гетьман сьогодні, як і усі дні засідання Сейму такий ласкавий з усіма і вітається за руку не тільки з магнатами, а й з тими, кого раніше просто не помічав. Зараз він стояв посередині залу, де проходила невидима межа між змовниками і прихильниками Собеського, ніби підкреслюючи цим, що прагне об'єднати всіх і повести за собою. Арсен легенько штовхнув Спихальського ліктем. «Глянь, яким півнем виступає», – поглядом показав на корону гетьмана, – «ше, мабуть, не знає, що листи посланника і великого підскарбія в руках короля». «Холера, ясно, уявляє, якою він заспіває, коли дізнається про це», – відгукнувся Спихальський. «Ото буде фортель, як пан Круль витягне ті листи і підсуне їм під самий писок, га?» – зашипів Арсен, помітивши, що на них оглядаються. «Здається, пан Круль збирається говорити». «Справді, маршал Оксеєму оголосив, що перед послами виступить король». У повній тиші Собеський зійшов на трибуну. Бистрим поглядом окинув строкато вдягнених шляхтичів, розкрився п'янові паліторки. Панове посли, на Сеймі існує дві думки з приводу нашого вступу у війну проти Туреччини. А вам належить зараз визначити, чи має річ посполита вступити у священну лігу і спільно з Австрією, Венецією і німецькими князівствами розгромити нашого споконвічного ворога Султанську порту, «Чи навпаки відмовитись від участі у спільній боротьбі і ждати, поки турки переб'ють нас поодинці?» «Та перш ніж ви подасте голоси, я хочу познайомити вас із цікавими листами, що мають безпосереднє відношення як до обговорюваної тут справи, так і до окремих осіб, що знаходяться серед нас». Король зробив паузу і глянув на передні ряди, де сиділи змовники. Від нього не приховалося напруження, що промайнуло в очах Морштина, і в серці Собейського ворухнулася зловтіха. Голос його загримів. Це панове листи великого підскарбія сенатора Морштина в Париж до секретаря Міністерства Кольєра. А в них він прямо говорить про те, що постійно доносить французькому посланокові при нашому дворі де бетюну про переговори між Річчопосполитою та Австрією, а також про все, що відбувається в Польщі. Тут є також... Супровідний лист пана Дебетюна, в якому він сповіщає свій уряд про те, що йому пощастило підкупити деяких послів Сейму, і що коли б були гроші, він міг би на цьому шляху домогтися ще більшого успіху. По залу прокотився грізний гул обурення, почулися вигуки «ганьба, ганьба», Морштин скопився, налився кров'ю, мов буряк, «неправда, я не писав таких листів». Яблуновський палаючим поглядом своїх сивих очей мовчки дивився на короля. Поволі лице його покривала смертельна блідість. Собайський же, почувши вигук, морштина теж почервонів, але від спалаху гніву стримався. Ось рука пана Морштина він пише Ліга в кабінеті, плететься, та ми її розірвумо на сеймі. Тепер стало зрозуміло, чому так запально виступив пан Морштин за союз з королем Людовиком і проти угоди з Австрією. Не люблячи мене, він уже довгий час на сеймиках підлесливістю, хитрістю, обманом вербував собі спільників і перетягував на свій бік братів Сапех, великого коронного гетьмана Яблуновського та декого ще кажуть, великий підскарбі обіцяв при підтримці французького двора звести замість мене на польський престол Станіслава Яблуновського. Зал загув, як роздратований вудик. Ганьба, ганьба, а знову пролунали крики. Яблуновський знітився і мовчав. Король почекав, поки настане тиша. Не знаю, що думати про ці листи, промовив спокійним голосом, ніби справді вагався, яке рішення прийняти. Зрозуміло, що мурштин та інші дали себе підкупити, але не зрозуміло, як сапеги, ці палкі патріоти, продали свою вірність в такий тривожний для уйчизни нашої час, в таку скрутну годину. Брати сапеги схопилися з місця, старше вигукнув пане круль, панове посли, сапеги лицарі честі. Ми могли помилятися, але продаватися ніколи, слово гонору. Я вірю вам, бо справді давно знав вас, як лицарів честі, жваво відповів Собеський, відчуваючи радість від того, що одним розумним ходом пощастило відколоти від змовників таких упливових магнатів, як сапеги, а помилка в провину нікому не ставиться. Сапеги сіли. Зал глухо рокотав. Собеський знову виждав, коли настане тише, і вляжуться пристрасті, а потім, дивлячись на короного гетьмана, повів далі. «Ще менше я вірю тому, щоб Яблоновський помишляв про корону, зраджуючи своєму королю і ойчизні. Я давно знаю пана Станіслава, як опору нашого трону і Речі Посполитої, і не можу повірити в брехливі слова Дебетюна про те, що пан Станіслав дав згоду, а також що йому пощастило підкупити деяких послів Сейму. Ображає нас посланник, малюючи «Націю нашу продажною, безвірності і честі! Ні, панове, хто б що не говорив, ми не такі!» Грім схвальних вигуків і оплесків сколихнув зал. Першим схопився на ноги і аплодував душі за інший великий коронний гетьман Станіслав Яблоновський. На його блідому обличчі почав з'являтися слабкий рум'янець. Він зрозумів, що врятований від безчестя і що врятував його своєю великодушністю не хто інший, як сам король. «Слава Яну Собейському! Віват!» Ревнули горласті брати Сапеги. Віват, віват, ні, вже є. Собеський підняв руку, повів далі. Турки готуються до війни, як відомо. Більше того, вірні люди сповістили, що султан уже виступив з великим військом у похід на Австрію і знаходиться по дорозі до Білграда. Тож я питаю вас, якщо впаде Відень, то яка держава порятує Варшаву? Допомагаючи Австрії, ми допоможемо собі. Б'ючись за Відень, наші жовніри битимуться за війчизну. По залу прокатився схвальний гомін. Всі розуміли, наскільки справедливі слова короля, і заперечити їх ніхто не міг. Один Арсен, стоючи зі схрещеними на грудях руками, дивився на розбурханий зал, на збудженого, очасливленого перемогою Яна Зобеського і з гіркотою думав. Але ж, пане король, Чому ти не говорив таких слів тоді, коли до Варшави приїздили посли від московського царя, щоб укласти угоду про спільну боротьбу з турками? Чому противився такій угоді? Чому тоді не стачило тобі розуму далекоглядності чи сміливості всупереч Ватиканові піти на союз з Росією? Була б така угода, не посміли б Єбрагім Паша та Карамустафа вдертися зі своїми ордами аж під Чигирин до самого Дніпра, не лежала б у руїнах половина української землі, не наклали б головами тисячі і тисячі російських стрільців та українських козаків Ми самі кілька років підряд протистояли страшній навалі, хоча з великими втратами і труднощами, а вистояли А як не вистачало нам 20 чи 30 тисяч польських жовнірів, щоб завдати ворогові остаточної поразки? щоб на довгі роки може і назавжди відбити у султана бажання зазіхати на чужу землю. Тоді, може, і зараз не виникла смертельна загроза Відньої і Варшаві. Так, думаючи, Арсен мовчки дивився на вельможне панство, що перед лицем страшної небезпеки, здається, почало забувати про чвари і розброди на королях, котрому ніяк не щастило закликати те панство до тиші, на знічену постать сенатора Морштина. Врешті спалих патріотичного піднесення поволі згас. Шляхтичі знову повсідалися на лави, і король, розгладувши цупкими товстими пальцями чорну чоприну, і втупивши у той бік, де сиділа опозиція, знову загремів своїм гучним голосом, надавши йому трагедійно урочистого забарвлення. Гадаю, що і пан Яблоновський, і пане Ісапеги, і всі, хто дав себе обдурити хитрому і підступному великому підскарбію і сенатору Морштину, готові хоче сьогодні остромити ногу стременно, щоб рушити на захист речі Посполитої, якщо буде потрібно, не пошкодують за неї своєї крові і свого життя. А ми всі до цього завжди готові. Знову дуже грім Оплесків прокотився з краю в край залу. Аплодували також змовники, крім морштини, від якого враз відсахнулися всі його недавні спільники, а найдуще брати Сапеги та Яблоновські. Холера, ясна. Лейнувся упівголоса Спихальський і показав поглядом на коронового гетьмана. Ти видів, брате, Таке лицемірство. Хай буду песій син, якщо то щиро. Ні, хитра безція, бачить що тут не переливки, і відразу відколовся від Морштина, рятуючи свою шкуру. «Здається, цьому сприяв сам король», відповів Арсен. «Він зробив усе, аби розколоти змовників і перетягти на свій бік усіх, кого можна». Морштин залишився сам, як палець, і схоже на те, що накладе головою. Тим часом з усіх боків пролунали вигуки. «Розслідувати справу з підкопом, розкрити змову, покарати змовників». Собеський підняв обидві руки – просячи тиші, а коли вигуки уляглися, сказав, «Ні, панове, я вважаю, що зараз не на часі розслідування цього діла. Воно ясне. А усьому винен один великий підскарбі сенатор пан Морштин. За що я й позбавляю його цих високих звань, бо він не годен їх носити. Гадаю, що він сам себе покарав належним чином. І місця йому серед шляхетства нема. Тож хай їде до свого улюбленого короля Людовіка у Францію, і там же так, як йому забажається. Правильно, абанітувати, вигнати його, підтримали короля посли. Хай зразу ж йде звідси, він не годен сидіти поряд з нами. Згорбившись, не піднімаючи голови, Морштин підвівся і поволі попростував до виходу. Жоден із його недавніх спільників не глянув йому вслід співчутливо. Не промовив доброго слова, і коли за ним зачинилися двері, Собеський окинув поглядом притихлий зал, промовив тихо. «Будемо вважати, що віднині у нас немає французької партії, як немає австрійської. Є польське шляхетство, яке дбає про добробут і безпеку вітчизни». Ці слова були перервані схвальними вигуками. Перечекавши хвилину, Собеський уже іншим тоном сказав. Панове посли, за угодою з імператором Леопольдом, яку ми підпишемо найближчим часом, ми повинні виставити 40 тисяч війська. Сей має вирішити, де взяти гроші, щоб найняти і спорядити таку кількість вояків. Державна казна порожня. Кварці доходів короля, призначеної для отримання кварцяного війська, ледве вистачає для того, щоб я мав особисту варту. Примітка. Кварця. З польської четверта частина. Залишається два джерела, звідки ми можемо черпати кошти, підвищити податки на посполитих і розкошелитися самій шляхті. Зал знову загул. Подив, обурення, роздратування вчувалися в тому голі. Останні слова короля, видно, не сподобалися депутатам, бо пролунали несхвальні вигуки, спочатку ледь чутні, а потім усе голосніше. Шляхта вкрай збідніла. Збільшити подушне на хлопів, набрати військо на Україні, найняти козаків. Правильно, послати комісарів на Україну, хай наберуть козаків. Вони зубожили зараз так, що підуть воювати за одні військові трофеї. Арсений Спихальський багатозначно переглянувся. Вони бачили, як скривилося у дутле подагричне обличчя Собеського. Ніби від зубного болю. Король мабуть, думав, що шляхта одностайно підтримує його і виверне кишені. А виходило, що зразу ж почала шукати, на кого б звалити весь тягар майбутньої війни. «Ходімо звідси, пане Мартине, шепнув Арсен. Це їм побачили. Розгрому французької партії теж. Що нам ще треба? Хай тепер посли вирішують, де взяти військо і гроші, щоб оплатити його. А мені пора їхати. Дорога ж далека». Спихальський на знак згоди кивнув головою, ще раз глянув на Собеського, який підняв руки, щоб угамувати збуджених шляхтичів, і вони, непоміченими поза колонами, вислизнули із залу. Знамено пророка Все султанське військо, яничарські полки, загони Спагіїв та Акенджіїв, Кримська орда навесні 1683 року було стягнуто до Білграда. До них змушені були приєднатися вояки Афлаку та Богдана, а також волонтери Текелі. Примітка Афлак, Богдан, так у Туреччині називали в той час Волощину та Молдавію. Здається, такої сили не виставляв ще жоден султан. Одних коней 100 тисяч, понад 20 тисяч волів та верблюдів, що тягли сотні гармат, возів з порохом, ядрами і провіантом, а воякам та їздовим ніхто не знав ліку. Справді, 100, 200, 300 тисяч озброєних людей вів місник Бога на землі. Кому це могло бути відомо? Вранці 1 травня війська вишикувалися на величезному майдані перед палацом Білградського бейлер -бея. Ждали виходу султана. Всі знали, що, власне, сьогодні розпочинається справжній похід, справжня війна. Цей час від наплавного мосту, наведеного через Дунай, почувся стукіт копит. На спітнілому карому коні мимо війська промчав стомлений запилений вершник. Він ледве тримався в сідлі, але бистрий погляд зірих очей, яким відкрилися безконечні ряди воїнів та міцно стулені запечені уста свідчили про невичерпну внутрішню силу цієї людини, і її витривалість. Перед палацом вершник зупинився. Нетвердо ступив на землю. До нього підбігли чорбаджиї, хтось забрав коня, хтось підтримав його. Він промовив кілька слів, і серед гурту чорбаджиїв, що громадилися перед входом, прошили стіло. «Дорогу Чаушеві! Дорогу Чаушеві великого візира!» Чауш струснув з одягу пилюку і ступив пару кроків наперед. І тут, розтовхнувши старшина, зустрічому кинувся гарно вдягнути красивий Чауш Паша. «Арсен, ти?» – й обняв прибулого. «Я Сафарбею». Це був Арсен з Винигора, схудли, потемніли, запалими щоками і давно неголеним обличчям. Видно, далека дорога забрала у нього чимало сил. «Звідки?» З Каменіче, з листом до великого візира ходімо, і Саварбей попереду попростував до дверей. Всі розступалися, давали їм дорогу. Вибравши хвилину, коли вартовий пішов доповідати, і в широкому розкішному передпокої вони залишилися самі, Саварбей швидко спитав: Арсена ти справді привіз листа від Кам'янецького паші? Так. Про що лист? Він не зашкодить нам і нашим друзям. Це донесення турецьких вивідачів у Польщі. Гадаю, що вони не зашкодять ні Польщі, ні Австрії, бо я все зробив, щоб привезти їх якомога пізніше. А що зі Златкою? Вона тут. Тоді ми визволимо її вигукнув Арсен. Сафарбей поклав йому руку на передпліччя. Ц, «Не кричи!» Вартові теж мають вуха. «Я забув, що ти не знаєш, що Кара Мустафа взяв її, а також багатьох інших водолісок з собою у похід. Це у них звичайно. Так робить султан, так роблять візирі і паші. Але ми не можемо зараз визволити Златку. Чому? Бо сьогодні, чи навіть зараз, вирушаємо. А втекти ж ми не зможемо непоміченими. Нас відразу схоплять. Ходімо. З нами йдуть. Кабуджі провів їх у невелику залу, де перед позолоченими дверима стояло кілька пашів і старших чорбаджиїв. Показав Арсенові рукою на двері. «Зайди!» Арсен ступив наперед і, побачивши на протилежному боці розкішного залу султана в оточенні візирів і пашів, упав на коліна. Вість із Ляхистану у великий повелителю правовірних проказав хрипко, маючи за пазухи цубки і сувії. Султан повів оком на кара стафу. Той кивнув головою і йому подали, вихопивши з рук шауша листа. Кра Мустафаву пізнав руку Кам'янецького паші Галіля. «Ну, що там?» – нетерпляче спитав Магомед. Великий візир дочитав послання, сказав голосно. Король Ляхистану Ян Третій у присутності членів Сенату і депутатів Сейму, а в останній день першого весняного місяця підписав договір з Австрією. «Ляхистан обіцяє виставити 40 тисяч війська. Головнокомандуючим стане або імператор, або король, в залежності від того, хто з них на час кампанії буде при війську». Хм. «Отже, Ян Собецький домігся, – свого задумливо промовив султан. – Звичайно, сераскером Георію буде він. – Леопольд. Занадто боягузливий, щоб очолити військо, але ми повинні не допустити об'єднання їхніх сил і розгромити Леопольда до підходу Собеського. Що думає про це великий візер? Крамустафа кивнув у Чаушеві, щоб вийшов, а потім вклонився султанові. Устами по дешахах глаголить сам пророк. Ми розіб'ємо їх поодинці, хоча сил у нас достатньо, щоб розгромити об'єднане військо Георгської коаліції, ризикувати на слід. Гадаю, Собейський підійде до Відня не раніше, як восени. До того часу ми володіємо столицею Леопольда, а потім всіма силами нападемо на короля Ляхистану і приведемо його на Арканів Стамбул. Султан на знак згоди похитав з сверну головою. Інчала, так-так, сила у мене величезна, її цілком достатньо, щоб змести з лиця землі і Австрію, і Ляхистан, і Венецію, і німецьке князівство. Я вважаю, що мені нема потреби далі залишатися при війську. Зорі неприхильні до мене, і було б безглуздям... Не прислухатися до них Я повертаюся в Стамбул з надією на повну і остаточну перемогу Яку я забезпечив тим, що зібрав таке величезне військо Якого не мав жоден султан до мене Так, так, захитали головами візирі і паші Я передаю всю повноту влади над військом великому візирові І наказую негайно сьогодні ж вирушити на Відень І взяти його якнайшвидше «Ми покладемо його до ніг падишаха Всесвіту», – низько уклонився і урочисто повіцяв Карамустафа, Мустафа, ледве стримуючи радість, що вдарила йому в груди. Зовнішньо він був спокійний, але серце клекотало. Збувається його заповітна мрія. Він – сердар, головнокомандувач. у його таке військо, якого справді ще не мав жоден султан. І за військо принесе йому і славу на віки вічні» і почасті, і багатству при житті. З його допомогою на хвилях його перемог він випливе до вершин влади і здійснить те, що задумав. «О, Аллах, допоможи мені, рабові Твоєму, перемогти невірних, я лянусь. Половину геурського світу своєю шаблою не верну до ісламу, а другу половину знищу на корені». Тим часом султан підвівся. «Коня мені! Я хочу виїхати до війська! Винесіть священне знамену пророка!» Розкішна барвиста процесія рушила на Майдан. Побачивши султана, що їхав на білому коні, гармаші на стінах білградської фортеці пальнули залпом з усіх фортечних гармат. Здригнулася земля і страшний гуркіт струснув будинки міста. Заграли ріжки, загримкотіли тулумбаси, з краю в край прокотилася команда, Повторювана десятками дуже горлянок, слава падешахові всесвіту, слава земному богові, линув і линув протяжним, мов вовче виття клич, уй На узвиші спеціально зробленому для такого випадку султан спинив коня. За ним півмісяцем стали паші на чолі з кара Мустафою. Воїни, звернувся султан до війська, і горласті чавуші рознесли його слова по всьому Майдану. Настала година ступити на землю країни Золотого Яблука. Найбагатші міста впадуть до ваших ніг, і ви в них візьмете усе, що захочете. Урожайні ниви і плодоносні сади постачатимуть вам хліб і овочі. Численні стада худоби і отари овець забезпечать вас м'ясом, а найкраще у світі – Ремісники пошиють вам одяг і взуття. Сміливо йдіть туди, і ви повернетесь додому увінчані славою і переобтяжені здобиччю. Там ви візьмете рабів, які працюватимуть на ваших полях, випасатимуть ваші отари і доїтимуть ваших кобилиць. Там ви знайдете рабинь, які стануть окрасою ваших гаремів і втіхою ваших ночей. Вперед! Непереможні воїни, і хай Аллах наповнить ваші серця мужністю і захистить від ворожої кулі і ворожої шаблі. Уявуй, уявую, пролунав над містом грізний клич. Алла Алла. Султан кивнув пальцем і йому митю піднесли на оксамитовій подузці інкрустовану золотом і самоцвітами шкатулку. Капторгу він вийняв з неї яскраво зелений прапор із вигаптованими канетелю півмісяцем і висловами з Корану підняв над собою. Примітка канетель – дуже тонкий позолочений або посріблений дріт, шовкові нитки для гаптування. У другу руку взяв важку, теж оздоблену золотом книжку. Над майданом запала могильна тиша. «Знамено пророка, священний Коран, святиня, яку треба захищати ціною життя». Воїни, знову пролунав голос Магомета, це знамено пророка поведе вас на подвиги і вкаже шлях до величних перемог. Сьогодні я вручаю його нашому великому візирові, п'ятий бунчужному пащі Асану Мустафії, хай кожен віде, що відтепер він серескер і його воля, його накази – це воля і накази вашого падишаха. Карамустафа підійшов з низьким оклоном і, взявши знамену і Коран, високо підняв їх над головою і з гукнув. «Воїни! Слава нашому падишахові! Слава намісникові Бога на землі! Слава володареві Всесвіту! Уперед! яурів Уявуй, уявуй, Алла, Алла!» – відповіло військо. Загримкотіли барабани, заграла музика, пролунала команда, сколихнулися, як море яничарські полки, затріпотіли прапорці на спагіївських списах. Загін за загоном, на чолі з Алайбеями, рушали в похід, на захід, на невірних. Примітка Алайбей, полковник. Ненку, як собі хочеш, а я повинен побачити Златку, чого б це мені не коштувало. Хочу переконатися, що вона жива і здорова моя пташка, або хоча б дізнатися, де вона мешкає, в якій клітці горює, сказав Арсен, вийшовши від султана і знову опинившись в обіймах Сафарбея. «У нас дуже мало часу. Військо зараз вирушає. Дурниці. Нам вистачить якоїсь години. Ну, я прошу тебе, брате. Сафарбей задумався, потім рішуче махнув рукою. «Е, гаразд, ходімо!» Вони вийшли з палацу, сіли на коней, і обминувши Білградський замок, що височив над містом, повернули вниз до Сави. Сефарбей показав на красиву мучеть. Бачиш, збудована Карамустафою, ще всередині працюють малярі, а там далі за нею його будинок. Арсен байдужим поглядом ковзнув по справді красивій мечеті, по білому будинковій, що потопав у буйній весняній зелені. Він був смертельно втомлений виснажливою дорогою, і зараз йому хотілося одного побачити зладку, а потім заснути. Вона там поглядом показав на дім кара Мустафи. «Там, там!» «А мізок тріскається, а не можу придумати розумного і переконливого приводу, щоб капуджі пропустили нас». «А ти не думай», – сказав Арсен і вийняв з кишені золотий перстень з червоним камінцем. «Скажеш, великий візир наказав передати одалісті, бо сам не має змоги це зробити. Ось і буде причина. А тебе ж, якщо у ушпашу, тут, сподіваюся, усі знають». «Знають усі», – погодився Сафарбей. «Але коли дізнається кара Мустафа, зараз йому ніколи, а попереду війна». Арсенів голос задзвонів металом. «Я зроблю все, щоб він з неї не повернувся». Саварбей хотів щось відповісти, але, побачивши гірку гримасу на потемнілому Арсеновому обличчі і зухий блиск в очах, промовчав. Йому стало шкода, товариша, що ось уже скільки літ не знав спокою і гасав по білому світу, мов неприкаяний. Вони зупинилися біля конов'язі, припнули коней. Капуджі при воротях знали сафарбея і, не дуже допитуючись, пропустили. Присипана золотистим піском доріжка привела їх до великого двоповерхового палацу. Могутні дерева оточували його з трьох боків, а перед фасадом розіслався чималий зелений ложок, посеред якого красувалася ранніми весняними квітами клумба. Але сторож при вході бороди огрядний євнух був невмолимий, «Не ввелено!» – сухо відказав він, підозріло поглядаючи на заросле колючою щетиною Арсенове обличчя. Тоді поклички з Яра Гуджаліля почав сердитися Сафарбей. «Мені не відлучатися, ага. Але ж ми поспішаємо. Це мене не стосується, ага. Пускати в гарем нікого не велено. Що потрібно передати, я передам». І він зачинив двері. Друзі переглянулися, що робити. Арсена розпирала лють. Він ладен був торохнути євнуха шаблею по голові, але розум переважив досить найменшого крику, як з усіх усюд збіжаться, мов цербери, капуджі, скрутять їх у баранячи ріг. Самі загинуті, зладку златку переречуть недовічне рабство. Він відійшов до клумби і глянув на будинок. Десь там, за його стінами, златка. Але де? За яким вікном? з якими гратами. і раптом у нього майнула думка «Подати зладці знак». Він засвистів широко відому на Україні пісню, що вже років тридцять, злетівши з уст співучої полтавки Марусі Чурай, тривожила людські серця і завойовувала все нових і нових прихильників. Її знала і любила Златка, вони разом співали її. «За світ встали козаченьки в похід». З полуночі випликала Марусенька свої ясні очі. "Арсена, ти що?» – здивувався Сафарбей. «Нехай буду проклята, якщо ця пісня не змусить Златку стріпнутися і виглянути на двір». Він засвистів знову. І в цю мить в одному з вікон рвучко відслонилася фіранка і з'явилася Златка. Смертельна блідість укривала її щоки, руки простерті вперед. Здавалося, вона б випурхнула і ластівкою упала коханому на груди, коли б не залізні грати. «Арсене!» – зойкнула дівчина приглушено. «Ненко!» Той зойк ніби підстюбнув Арсена, він рванувся вперед, але міцна сафарбеєва рука притримала його. «Ти здурів, Арсене, зараз Євнух зчинить крик!» Він стиснув його так болюче, що Зонегора аж засичав. Євнух виглянув з дверей, важко глипнув каламутними волов'ячими очима, але не зрозумів, що відбулося на дворі. Арсен жадібно дивився на змарніле личко з латки, гарячково думаючи, а чи не спробувати зараз, коли карам Мустафа і його численна охорона у від'їзді визволити дівчину. Та здоровий глузд підказував йому, що нема ніякої надії на удачу. Невеликий візир залишив достатню кількість капуджі та слух, щоб захистити палац від усяких несподіванок. Сафарбей відгадав його думки і тихо сказав. «Не роби дурниць, Арсене, ми ще повернемося». Арсен на знак згоди хитнув головою і відповів голосно, щоб почула Златка, бо то їй адресував він свої слова. «Ми ще повернемося, жди». І тихо додав, кохана моя, Златка прикрила вії, даючи знати, що почула і зрозуміла все, з бідних бризнули сльози і покотилися по блідих щоках. Фіранка поволі опустилася і закрила її зажурене лице. Тільки через годину друзі наздогнали за містом військо, що переправилося через саву. Арсен, не без допомоги Сафарбея, примостився на одному з численних возів і враз заснув. Цісар Леопольд підійшов до похідного столика, випив келих прохолодного з льодом червоного вина, послужливо піднесеного слугою, витер білосніжною серветкою вузькі сірі уста і, прищуривши проти сонця голубі очі, попрямував до гурту генералів, що на зеленому лужку шанобливо ждали імператора. На рівному широкому полі на березі Дунаю, скільки сягало око, вишикувалися. Імперські війська, піхота, кавалерія, артилерія. 40 тисяч воїнів. Весело майоріли під подувом легкого весняного вітру барвисті полкові прапори. Ряхтіла на конях начищена доблиску збруя. Темними жерлами націлилися в небо гармати. Горністи стояли на поготої, щоб сповістити всіх трубним кличем «Слухай, імператор, у війську». На лівому фланзі стояли чотири тисячі найманців-поляків, проведених князем Любомирським. Їм за службу австрійська казна платила дзвінкою-монетою. Леопольдові підвели коня, і він ще зовсім не старий, але вже обважніли, з видимою натугою піднявся в сідло. ж мить заграли горністи, пролунали команди. Загриміли барабани. Сколихнулися і завмерли прямокутники каре, рівні застигли, мов витисані з каменю. Блискуча кавалькада придворних і генералів на чолі з імператором рушила вздовж фронту. З Пресбурга, під стінами якого відбувався цей парад, висипали тисячі людей, щоб подивитися на незвичайне видовище. Примітка пресбург, Братислава. З дзвіниці собору Святого Мартина долинали звуки дзвонів. Фортеця відсалютувала залпом усіх своїх гармат. Леопольд їхав по волі, неуважно поглядаючи на солдатів, що в міру його наближення гучно кричали «Віват!», а думав своє. В його серці нуртували суперечливі почуття. Він був гордий з того, що за короткий строк зумів... Екіпірувати це не таке вже й мале військо, та разом з тим його холодив бридкий страх при одній думці, що турецька навала затопить Австрію раніше ніж їй на допомогу прийдуть король польський та німецький курфюрсти, млявий і бездіяльний від природи, ще не бачаючи ворога, він уже боявся його і сумом уявив себе в ролі головнокомандувача повсякденні тривоги і переїзди, походи та бої, відсутність звичних розкошів, якими було сповнене його життя у Відні, в імператорському палаці. Ні, ні, це не для нього. Йому не потрібна слава воїна, йому потрібний спокій, потрібна упевненість, що турецька шабля чи татарський аркан не торкнуться його шиї, потрібна м'яка Перина під боком і вишукана кухня. Потрібна врешті повсякденна ласка молодої, нині вагітної дружини, імператриці Елеонори. Навіщо йому головнокомандування?» Поволі, поки їхав полем і дивлячись на солдатів, уявляв, як багато з них через кілька днів чи тижнів лежатимуть десь мертві, переконувався, що його місце не тут, що найкраще буде негайно, начекаючи не нападу кара Мустафи, передати верховне керівництво військами комусь іншому, а самому пересидіти цей неспокійний час у своєму прекрасному благословенному відні. Але кому? Герцогу Гаренбергу? Людовіку Савойському? Графу Штаренбергу чи генералові Капрарі? Ні, ні один з них не підходить. Він вибере найдостойнішого герцога Карла Лотарингського, цього мужнього сорокарічного фельдмаршала. «Досвідченого полководця, що держить сестру імператора. Війна – це його ремесло. Хай він не керує військом, аж поки не прибуде Ян Беськи, що за договором має бути головнокомандувачем об'єднаними силами коаліції. Якщо він переможе, слава так чи інакше належатиме імператорові. Якщо програє кампанію, буде на кого звалити вину за поразку». «Так, думаючи і все зважуючи, Леопольд об'їхав полки і раптом круто повернув назад». Почет був здивований, це виходило за рамки церемоніалу. Тим часом імператор зупинився перед військами, підкликав до себе Карла Лотеринського і голосно, щоб чули не тільки генерали з почту, а й солдати та офіцери, сказав «Герцог Майн-Лібер, я вручаю вам владу над моїм військом». Примітка «Майн-Лібер» з німецької «Мій любий». «Від цієї хвилини ви, головнокомандуючи, у ваших руках доля імперії». Карл був вражений цією несподіваною заявою, але вигляду не подав, тільки поштиво схилив у поклоні голову. «Дякую за високу честь, мій імператоре. Моє уміння і моє життя кладу до ніг вашої імператорської величності. Вівад, вівад пролунало над військом». Леопольд милостиво поплескав знаменитого полководця по плечу і від'їхав з ним у бік. «Герцог Майнлібер, я наказую вам випустити з військом до Нойгейзеля і взяти цю фортецю, щоб перетнути шлях туркам до нашої столиці. Слухаюся, мій імператоре. А я сьогодні від'їжджаю до Відня. Бажаю вам успіху, Майнлібер. Дякую, мій імператоре». Вони сиділи в трьох у Краківському палаці – король Ян, королева Марія Казимира і королевич Яків Собеський. Вікна були відчинені в сад. Потоки яскравого сонячного проміння вривалися разом із пахощами квітучих яблунь у простори приміщення. Я щойно одержав ще одного листа від імператора Леопольда із запевненням, що він видасть свою дочку від першого шлюбу за Якова, сказав король. Породичавшись з імператорським домом, наш син матиме після мене повне право на польську корону. Я – король виборний, але стану родоначальником спадкової королівської династії Собеських. Польща повинна, зрештою, мати сильну владу. Я скасую право вето, за яким кожен замурзаний голодранець-шляхтич може своїм єдиним голосом відхилити найкращий закон і диктувати Сеймові свою волю. Якщо не пощастить зробити це мені, зробиш ти, Якове. «Слухаю, папа!» схилив у поклоні свою красиву голову юний Собейський, вимовляючи останнє слово на французький лад. «Якщо ми спільно з Австрією і німецькими князівствами переможемо султана, ця перемога безмірно зміцнить моє становище в Польщі і серед інших країн. Вже ніхто не скаже тоді, що я, мов, великий Янус, одночасно дивлюсь у протилежні боки і дякую двом панам» королеві Людовіку за короною, якою вуцімто увінчено мене з його ласки, і папі Римському як вірний син католицької церкви. «Пане Ян, не згадуй короля Людовіка», – заперечила Марія Казимира. «Ти нічим йому не зобов'язаний, я не хочу слухати про нього. Той Скнара пошкодував для мого батька Маркіза Даркена звання «Пера Франції, а мені відмовив у королівських почестях, коли я мала відвідати мою колишню батьківщину». «Більше не буду, Марисенько, заспокойся», – лагідно промовив король, потискаючи тендітну руку дружини. А проти папа навіть одним словом не можна обмовлятися, уставив яків і почервонів, бо вийшло так, ніби він повчає батька. Але старший Собеський зробив вигляд, що сприйняв синові слова як належне, і це підбадьорило Якова. До того ж папа прислав гроші, щоб ми найняли козаків. Собеський пожвавішав, очі його заблищали. Дякую, Якове. Ти нагадав мені, що я повинен перевірити, чи від'їхали наші комісари на Україну, і він погойдав маленьким срібним дзвоником. Увійшов у таленті, чемно вклонився. Як завжди, акуратно підстрижений, напахчений в гарно пошитому одязі. Собаський знав, що таленті папський ставленик, про все доносять Ватиканові, але терпів його і навіть любив за акуратність, старанність. І відданістю, оскільки такий, напевне, був наказ єзуїтів усьому допомагати королеві. Таленті, що чути від Менжинського? Чи він уже добрався до Січі? Мій найясніше пане король Менжинський вирушив на Україну разом зі своїми комісарами. Мені відомо, що він має побувати у Фастові, Немирові, Корсуні та інших містах правобережжя. А на Січ поїдуть його комісари, пани... Порадовський і Монтковський. Остання звістка від них була з корця. Вся наша надія на козаків. Вони зараз так зубожили, що за гроші підуть хоч на край світу. Не тільки за гроші, пане Таленті, м'яко заперечив король. Я знаю козаків, з турками вони ладні битися і задаром, бо дуже в житті допекли їм. Але, звичайно, відплати та військової здобичі не відмовляться, я теж маю велику надію на них, інакше ні з ким буде йти в похід. Якщо не рахувати загону князя Любомирського, почав було секретар, але король перебив його, не рахувати, то наймене військо, його отримує австрійська казна. Тоді ми зуміли екіпірувати лише чотири тисячі. «Народової кавалерії, ваша вельможність, не підвищуючи голосу, закінчив таленті. Інші кілька тисяч – то обірвані майже беззбройні хлопени війську». Собейський гірко усміхнувся, закотив очі під лоба. Сплеснув руками. «О, матка боска, до чого дожилися ми? Польща може виставити супроти такого могутнього ворога лише кілька тисяч воїнів. А де ж шляхте? Де посполите рушення?» Багато хто з вельможних панів заявляє, що ця війна потрібна одному панові Собеському, тож хай він і воює. «Одному Собеському? Ви чуєте, вигукнув король, ніби я дбаю тільки про власну безпеку, а не про безпеку всієї речі посполитої. Будемо сподіватися, що Менжинський набере козаків набагато більше. Прийдуть підкріплення з Білої Росії і Литви, але ж за угодою Польща повинна виставити 40 тисяч». Австрійський посол Заровський уже запитував, коли ваша вельможність зможе виступити у похід, ці сержде, що ви прибудете під відень не пізніше кінця серпня. З чим же виступати? скопився на ноги Собеський, піхоти немає. Смію зауважити ваша вельможність, козаки, той найліпше піхотинці вставив королевич Яків і знову спалахнув, мов дівчина. Так, погодився король, але коли ж вони прийдуть? «А мені потрібне військо вже сьогодні. Артилерії ми не маємо зовсім. нашкрябили якихось нікчемних двадцять вісім гармат. Сором який!» Я не хвилюйся!» – підійшла корелева і поцілувала Собельського щоку. «Все владнається. Пан Станіслав обіцяв привезти з воєводства Руського кілька тисяч вояків». «Примітка. Воєводство Руське. Східна Галичина». «Пан Станіслав, пан Станіслав!» – люто вигукнув король, зачеплене заживе згадкою дружини про її, як подейкують, коханця. Яблуновський на сеймі пані наклав у штани, то тепер старається, але його дві чи три тисячі – то мала допомога королеві польському. Ображена Марися надула губки, почервоніла. «Фе, пане, що за хлопські вислови вживаєте ви при дамі?» Сабейський схеменувся і ласкаво поплескав дружину в по щитці. Перепрошую, хай пані не ображається, мені зараз нелегко. Щоб зам'яти незручність, на допомогу поспішив Таленті. А ваша королівська ясновельможність, папський нунці Палавінчині, передав думку папи про потребу залучити до коаліції російську державу. Собеський здивовано підвів брови. Ця звістка вразила його. Ось як. Наскільки я пам'ятаю, папський Рим завжди був проти Союзу наших двох держав. Коли до Варшави прибули московські посли, папський нунці зробив усе можливе, щоб переговори були зірвані. А тепер папа Інокенті думає інакше ваша вельможність. Зважаючи на смертельну загрозу католицизму з боку Стамбула, він змушений змінити традиційну ворожу Москві-політику. Хм... Нашим народам, як тепер, я починаю розуміти, дорого обходилася ця традиційно ворожа політика. упівголоса, відійшовши до вікна, замислено промовив сам до себе король. Але не настільки тихо, щоб не могли почути присутні, в тому числі таленті. Коли Польща і Росія разом навалилися на Османську імперію, то вона давно перестала б зазіхати на наші землі, а може й на землі інших народів. Однак хитрий талентів, удавши, що не дочув, вів свою мову далі Москва виставить щонайменше 100 тисяч воїнів і загрожуватиме Кримові і телам Османської держави Ось чому варто залучити її до створюваної священної ліги І папа не боїться, що це може зміцнити позиції православ'я Навпаки, папа виношує таємну надію, що ліга також допоможе проникненню католицизму на російські і українські землі Гм, знову іронічно замугикав Собеський. Так думає найсвятіший отець? Так, пане король, а як думає папа, то істина. Собеський ледве стримав гнів. Він сам прекрасно розумів, що виступ Росії на боці Ліги незмірно зміцнив би її, але його страшно покоробило те, що йому, королеві, досвідченому політикові і воїнові, це в голову його власний секретар. «Холера, ясна, і нічого не скажеш. Таленті не тільки ставлених єзуїтів, а й таємний ватиканський споглядач у Варшаві. Розумний, хитрий, як сто бісів, з ним легко працювати, бо він усе знає і все може, однак треба остерігатися. Руки Ватикану довгі і нещадні, щось не так, і цей самий таленті або хтось інший, на кого і не сподівається, піднесе тобі келег з отрутою. Опанувавши почуттям, Собеський спокійно сказав, «Гаразд, передай пане секретарю, що ми розпочнемо переговори з Москвою, хоча, гадаю, вона зараз не готова до війни. Після смерті царя Федора минулої весни на престол зійшли малолітні брати Іван та Петро, а державою керує їхня старша сестра Регенша Софія». Нещодавно вона з превеликим трудом придушила повстання стрільців і зараз більше думає над тим, як утвердитися при владі, ніж про нову війну Та з переговорами не зволікатимемо Якщо відразу не складемо угоди про взаємодопомогу, то може пощасти домовитися, щоб ми могли вирбувати волонтерів на Запоріжжі Кілька тисяч запорожців то була б велика поміч нам у поході я теж, так думаю, схилив у поклоні голову таленті, і тепер його вигляд був смиренний, а погляд запобігливий. «Пан король дозволить мені йти?» Йди. Коли Таленті вийшов, Собейський дав волю гнівові. Прокляття! Поляки думають, що ними керує їхній король. А як же? Знаходяться сили, дужче за короля? Магнати, папський престол, король Людовік? Ні. Я вирвуся з цих тенет. Я утверджу, в Польщі самодержавність і майбутній король польський Яків не буде вже ні перед ким схиляти голови. Він лівою рукою обняв дружину, а правою пригорнув сина Якова, і, раптом повернувшись до золотого розп'яття, палку прошепотів. «О найсолодше, пане Єзус! Врятуй річ посполиту! Дай мені сили погромити всіх ворогів моїх, і тих, що йдуть на Відень, і тих, що, мов гадюки, гніздяться біля мене, і тих, що здалеку стежать за кожним моїм кроком, сподіваючись на мою необачну помилку». Допоможи мені, пане Єсус, і я мечем своїм довіку слугуватиму тобі. Зустріч відбулася в хаті Корсенського полковника Захарія Іскри. За столом, крім господаря, сиділи Фастівський полковник Семен Палій, Братславський Андрій Абазин та Богославський Самуїл Іванович або Самусь, як його за в вдачу і на високий зріст ласкаво прозвали друзі. Кожен з полковників привіз з собою одного або двох помічників. З Палієм приїхали сотник Часник і Роман Воїнов. По другий бік довго столу сиділо тільки троє – комісар Менжинський, шляхтичі Порадовський та Монтковський. Як водиться, спочатку випили почерці і закусили. Поляки, видно, добре зголодніли – бородий, горбоносий, худий, мов, жердина Породовський, і огрядник Кирпоносий Монтковський. Знехтувавши своїм шляхецьким званням, запихалися смаженою рибою, аж кістки хромтіли. Красивий чорнобровий полковник Менжинський осудливо поглядав на них, ніби просив трохи стримуватись, однак і сам їв, хоч і делікатно, але так, що за вухами лящало. Нарешті, трохи утамувавши голод, Менжинський рушником витер вуса і сказав, «Панове полковники!» «Смашно ви нас пригощаєте, та приїхали ми аж із Варшави, звичайно, не за тим». Він зробив паузу. «А за чим же?» «Кажіть, пане комісаре, послухаємо, – ставив Семен Палій. «Ви вже знаєте, панове, що султан кинув свої війська на Австрію. Річ позболити підписала з імператором Леопольдом договір про взаємну допомогу, і найближчим часом король Ян вирушить до Відня. «Чого ж хоче король Ян від козаків?» – спитав Голубокий самусь, адже ми не піддані короля. Менжинський спокійно глянув на полковника. Річ посполита потребує вашої допомоги. Нам потрібна козацька піхота, рівної, якій, як відомо, немає в цілому світі. Не відмовимось також від кінноти, якщо зможете виставити. За це королівська казна зобов'язується платити кожному грішми, сукном і годувати під час походу. Крім того, як ви розумієте, чимала буде і військова здобич Все, що здобудете, ваше Козаки повернуться з походу багатіями, додав, витираючи рукою вуса Порадовський Боюсь, небагато їх повернеться додому, сказав полковник Кабазин Не один накладе головою чужому краю В такому випадку всю належну плату удержить сім'я, відповів Порадовський Захарій Іскра, який на правах господаря сидів у край столу, замислено промовив: "Люд наш за довге воєнне лихоліття зовсім зубожив, і козаки відплати не відмовляться. Знаємо з досвіду, що в разі перемоги і здобич буде чимала, але на війні всяк буває: то ми поб'ємо кого, то намнуть боки нам, і доведеться тікати без оглядки. Тоді не до здобичі. Кожен дбатиме про те, аби голови не позбутися". «Чого ж пан полковник хоче? Половину плати наперед, щоб жінки і діти залишилися забезпечені. Сім'ям загиблих – подвійна плата». «Ми подумаємо про це», – відповів Менжинський. «Скільки ж король Ян хоче набрати козаків?» – спитав Палі. «Скільки можна зібрати хоче тридцять тисяч?» «Ого, а на затріщить казна короля Яна?» – Менжинський усміхнувся. Не затріщить. Гроші на це діло дає Папа Римський. Полковники переглянулись. Власне, вони вже раніше знали, чого приїхали комісари, і вирішили, що немає підстав відмовлятися від походу, але не сподівалися на таку поступливість з боку королівських посланців. Промовив Палій. Панове комісари, ми згодні... Навербувати стільки козаків, скільки зуміємо за такий короткий час І щоб ви знали, йдемо в похід не так задля плати Хоча від плати не відмовляємося і не полягаємо, що плата була достатня і справедлива А передусім тому, що захищаючи вас і австрійців, ми захищаємо себе як бачите, ми міркуємо трохи інакше, ніж міркував король Собеський, коли під час турецьких походів на Чагирин під диском папи Римського відмовив цареві Федору Олексійовичу і гетьману Самойловичу в допомозі. Не будемо згадувати старе поспішно ставу Менжинській. То висока політика, і я не знаю таємних пружин, які нею керували. Палій на знак згоди кивнув головою. Гаразд, не будемо. Хоча й не забудемо. І друге. Усім відомо, як безперервними війнами розорено наш край. Зараз ми своєю кров'ю і своєю працею піднімаємо його з руїн. Від Бугу до Дніпра і від Полісся до Дикого поля знову починає колоситися житом пшеницею наша земля. Але є спритні люди, і шляхтичі, і не шляхтичі, котрі, роблячи вигляд, що не відають про наше існування, випрошують у короля «Приповідні листи на ці землі приїжджають сюди, щоб посісти на найкраще угіддя, гідня. Тільки наші гострі шаблі змушують їх повертати голоблі назад. Тож, щоб ні в кого не виникла думка, що ця земля нічия, ми хочемо мати від короля такі ж приповідні листи. Я – на Фастівщину, Абазин – на Братславщину, Іскра – на Корсенщину, Самусь – на Богославщину». Менжинський задумався – «Не в моїй владі вирішувати з цього приводу небудь, але, запевняю вас, панове полковники, що обов'язково передам вашу думку королеві. Гадаю, заперечення нього не виникне, тоді вважатимемо, що в головному ми домовилися, козаки підуть у похід. Але, щоб не було потім непорозумінь, укладемо статті і зазначимо усі умови, на яких ми згодні навербувати ухочих». «Безперечно», – вигукнув Порадовський, – «ми підпишемо». Але тут же, схаменувшись, додав, якщо, звичайно, ті статті будуть помірковані, тобто, якщо панове козаки не заждають занадто багато. Останні його слова мало не зіпсували всього діла. Запальний самусь гнівно блиснув красивими голубими очима і рубонув без дипломатії. Ми козацькою кров'ю не торгуємо, і хто може визначити, скільки вона коштує? Якою вагою зважити її цінність? а? Коли шановні посли думають торгуватися, то нам ні про що розмовляти. А втрутився зблід полковник Менжинський. Він зрозумів, що так добре почата розмова може звестися на нівець. А король вже наказав без козаків не повертатися. Тому він зробив нетерплячий рух, щоб Породовський не втручався і поспішив заспокоїти самуся, що вони і на думці не мають торгуватися. Суперечку погасив палій. «Я ще раз хочу сказати, що кров проливати ми будемо не за плату, а за волю, за вітчизну, за те, щоб жодна нога Яничара не толучила нашої землі». «Святі слова», – погодилися королівські посли. «Але плата нам потрібна, – вів далі полковник, – бо дома залишимо збожилі сім'ї, а за дорогу треба запастися і зброєю, і харчами, і возами, і кіньми. Без усього цього у похід не підеш». Особливо ми не полягаємо на тому, щоб удвічі більше, ніж усім, було заплачено родинам тих, хто загине. Без такого пункту я не поставлю свого підпису під статтями. Справедлива вимога, погодився Менжинський. А трохи й захмелілий Породовський, щоб зам'яти негарне враження, яке склалося після допущеної ним нетактовності, вигукнув. Клянусь честю, так і буде. Я сам, якщо доля продовжить мої літа, привезу ту плату сім'ям загиблих. «Ловлю вас на слові, пане», – сказав Палій. «Як Бога кохам!» – забожився Породовський. Менжинський полегшено зітхнув і заспішив. «Тоді приступимо до діла, панове, бо час не жде. Давайте папір, чорнило і пера». На початку липня Кара Мустафа, пройшовши північними областями Сербії і Західною Угорщиною і розоривши їх, облужив фортецю Рааб. Але у нього не вистачило терпцю ждати, поки вона впаде. Йому хотілося якнайшвидше побачити палаци і парки прекрасного Відня, його вимрійну в снах і наяву майбутню столицю. Тому він залишив облоговий загін, а сам основними силами форсував річку Рабу і рушив на захід, зминаючи на своєму шляху, як солому невеликі австрійські залоги по містечках. Карл Лотеринський розумів, що в відкритому бою у полі зазнає неминучої поразки. Сили були занадто на рівні. Єдина надія – стіни і бастіони столиці, за якими сподівався відсидітися до приходу Собеського. Прийнявши таке рішення, він відправив піхоту до Відня через острів Щут, утворений рукавами Дунаю, а з кінотою почав відступати через Альтенбург і Кідзе. Дні були жаркі й сухі. Над дорогами стелилися хмари-пилюки, у колодязях не вистачало води. Попереду війська, зважаючи його маневрам, сунули охоплені жахом тисячні натовпи біженців. Карл квапився, поспішав, бо боявся, що окара Мустафа подбає про те, щоб перерізати всі шляхи відступу. Зі своїм штабом він їхав у голові довжелезної колони, наказавши воєначальникам. Не відставати ні на крок. І все ж військо розтягнулося на багато миль. Затримували важкі обози герцогів саксен Саксенлавенбурзького і кроя, а також генерала Капрари, навантажені не тільки провіантом і боєприпасами, а в значній мірі гардеробами та срібним посудом цих вельмож. Недалеко від петрунеля у фланах. Колона несподівано вдарила 15 тисяч на Кримська Орда. Знальоту вона розтрощила полк німецьких кірасирів. Примітка кірасири, важка кавалерія, воїни, якої були одягнуті в кіраси, металеві лати, що захищали груди і спину. Ті кинули стікати. Татари сікли їх шаблями, пронизували стрілами, топтали кіньми, а тих, що здавалися, в'язали сирецею і тягнули в тил. Кільком кірасирам пощастило втекти, і вони, загубивши зброю, кинувшись по дорозі, важкі кіраси подалися щодуху навпростець довідня. Паніка охопила все військо. Австрійці думали, що їх зрадили німецькі курфюрсти, а німці ремствували на австрійців і головнокомандувача, які, на їхню думку, з самого початку не вірили в перемогу, і без генеральної битви почали відступати перед ворогом. Про напад татар і замішання в рядах німців Карл Лотарінський дізнався від принців Савойських, братів Людовіка і Євгенія. Він любив цих розумних і сміливих юнаків, особливо молодшого Євгенія, вірив кожному їхньому слову, бо знав, що вони віддані йому. Мосія, татари розбили наш центр і грабують обоз», – стримуючи коня, доповів Людовік. «Німці тікають. Герцог Саксен Лаунбурський, генерал Капрара, своїми силами не зможуть відбити противника. Наше військо стоїть перед загрозою бути розрізаним надвоє. Потрібна рішуча і негайна допомога», – Мосія додав принц Євгеній, чітко формулюючи свої думки. Іншим разом Карл... Замилувався прекрасним обличчям цього невисокого і, на перший погляд, невіцного, зовсім юного офіцера, але зараз він був вражений почутим. Потрібно діяти. Негайно і рішуче. Він оглянувся. Поблизу під рукою був тільки штаб, що нараховував дві чи три сотні чоловік та охоронна хоругва гусарів. Гусари польською легка кавалерія, озброєна списами. За мною вперед вихопив шпагу через поля, і виноградники помчав до горба, за яким, думалося йому, клекотав бій. За ним кинулись принци Савойські і штабні офіцери. Поспіхом, обганяючи один одного і на ходу ладнаючи до бою списи, рушили гусари. Зі шляху, помітивши насумовитий галоб головнокомандувача його штабу, помчали на чолі своїх загонів старші офіцери. З горба Карлові Лотаринському відкрилася жахлива картина. Бій не клекотів, якою являлося йому, весь центр війська був зім'ятий. Тільки де-неде спалахували короткочасні суточки, але вони швидко гасли. То татари не здоганяли втікачів і сікли їх на капусту. Всюди по полю лежали трупи керасирів. І коли б орденці з такою ж люттю і стрімкістю продовжували бій, як почали його, а не зайнялися пограбуванням обозу, а втрати імперських військ могли бути значно більшими. Карл зі своїм штабом і гусарами вихором промчав через виноградники і з ходу вдаривало противникові, врізавшись у саму його гущу. Татари не витримали несподіваного навального натиску і почали відступати, але опір їхній був ще сильний. Тонка довга шпага Карла зі свистом нещадно вражала ворогів, не відставали від нього і принцеса войські. Бій закипів з новою силою. Підбадьорені допомогою і присутністю головнокомандувача, кирасири зупинилися, почали контратакувати. У фланги татарам ударили генерал Капрара і герцог Крой. Карл рубався на рівні з рядовими воїнами, загубив капелюхи, і вітер шарпав його довге чорняве волосся. Розпашіли від бою, він не помітив, як ліворуч від нього не упав упав Людові Ксавойський. Стріла пронизала йому серце, і тільки тоді, коли принц Євгеній завернув коня і помчав до загиблого брата, він натягнув поводи і вийшов з бою. Людові Хсавойський лежав на землі, мов живий, розкинувши руки і розплющеними скляніючими очима дивився у небо. І коли б не стріла, що стрічала в грудях, і яскраво червоний струмок на білій шкірі шиї, то здавалося б, що сміливо інак зараз схопиться на ноги, перекладе два пальці до капелюха з плюмажем, і тихо скаже. «Мусіє?» Але Людовік не підхопився на ноги. Над ним стояв молодший брат і, не соромлячись, плакав, мов дитина. Карл обняв його за плече, а сам відчував, як із глибини грудей до горла підкотився гіркий клубок, що забивав дихання. Тим часом бій відкочувався задалі і далі, татари, захопивши частину возів з одягом і срібним посудом, а також більше сотні полонених, широкою долиною відступали на південь. Над Відним було безхмарне голубе небо. Сонце спокійно спускалося за вершину Леопольдової гори, золотячи стрімку з Віницію собору святого Стефана. Мир ніс свої каламутні води Дунай. Був чудовий липневий вечір. Ніхто з Віденців не ждав біди. Правда, десь далеко йшла війна, але нікому й на думку не спадало, що вона вже докотилася до стін міста. Всі вірили запевненням імператора, що імперські війська і війська союзників розгромлять ворога ще на рабі. Або на підступах до столиці. Тому вибухом бомби пролунала неймовірна жахлива звістка, принесена кількома втікачами й кіросирами. Татари під петронелем. Вони знищили австрійські полки. Рятуйтеся. Ця звістка блискавично розповсюдилася по вулицях і майданах міста. Військовий губернатор Відня граф. Штаренберг наказав зачинити всі ворота і посилити охорону, а сам поїхав до імператорського палацу за розпорядженнями. Імператора він застав у край розгубленого. Обличчя пожовтіло, сірі губи тремтіли. Несподівана звістка перелякала його на смерть. «Ваша величність», – почав було Штаренберг, – «віддаючи честь». Та Леопольд кинувся до нього, схопив за руку, вигукнув «О, свята Марія, який жах! Грав, що робити? Скажи, Майнлібер, що робити?» Штаренберг був збентежений. Він ішов сюди, щоб самому дізнатися, що робити, а виходить, у нього питають поради. «Ваша Величність!» «Для паніки немає підстави», – сказав старий воїн. «Відень – не просто місто, а фортеця. За його валами, наше військо зможе відсидітися доти, доки не прийде на допомогу польський король. Турки не візьмуть його, як під час облоги 1529 року, коли султан Сулейман Кануні змушений був, упіймавши облизня, ні з чим повертатися до Стамбула». У кара Мустафи більше війська, ніж у Сулеймана, вигукнув у Леопольд. Розмова відбувалася в залі, і до них почали підходити теж вкрай перелякані міністри двору. Ну і що ж, заперечив Штаренберг якомога м'якше. Зате і в нас, ваша величність, вашими стараннями оснащена зовсім немала армія, а у відні заготовлені чималі припаси. Є й і порох, і гармати, й провіант. «Граф, мені здається, що ви хочете, щоб його величність разом із вагітною імператрицею і п'ятирічним наслідником престолу зостався в столиці, якій загрожує багатомісячна облога, сказав обурено лисий і сивими бакенбардами міністр фінансів. «А я радив би його величності залишити місто і виїхати в Лінц, де б сім'я його імператорської величності була в безпеці. Цього вимагають вищі інтереси імперії». «Справді, Майнлібер, зрадів імператор. Ти так радиш?» «Я так раджу, ваша імператорська величність», – уклонився міністр. «І чим швидше ви поїдете звідси, тим краще». Гразд, ми так і зробимо!» – імператор витер хустиною спітнілого лоба. «Ти, графа, залишайся в нашій столиці і зробив все, щоб не впустити до неї ворога, поки не підійде Карл Лотеринський, а ми з імператрицею вийдемо в Лінц. Оїй, стані було б нерозумно залишатися в обложеному місті, чи не так?» Штаренберг подумав, що імператриця, як і багатьом тисячам городян, справді треба виїхати, щоб не ускладнювати становище захисників міста. Але імператор міг би для підняття духу армії залишитися, однак він нічого цього не сказав, бо добре знав гоноровитість і злопам'ятність імператора, тільки подякував за довір'я і зразу ж відкланявся, пославшись на потребу негайно бути при війську. «Щасливої дороги, ваша імператорська величність», – додав на останку, салютуючи двома пальцями. «Іди, mein Lieber, і хай береже тебе Бог!» – Леопольд перехрестив графа і, притягнувши до себе, поцілував у жорстку щоку. Коли Штаренберг вийшов, у палаці зчинився справжній шарварок. Слуги виносили скрині з коштовностями, не кучери, запрягали коней. Імператриця Елеонора, незважаючи на свій стан, носилася по кімнатах, мов очамріла, стежила, щоб забрали весь її гардероб Міністри, таємні радники, численні родичі імператора і імператриці а враз зникли, мов їх вітром здуло Кожен поспішав додому, щоб зібратися і виїхати разом з імператором За годину все місто знало, що турки під Петронелем і що імператор залишає столицю Зчинився переполох городяни, хто як міг, верхи на конях, на возах і в каретах, а тої пішки, несучи на спині свої статки, кинулися до шотландських та штубенських воріт. Але імператорська гвардія перетнула дорогу. Такий був наказ самого імператора. Він хотів вільно, без штовханини, залишити відень. Автеча почалася о восьмій годині вечора. У супроводі двохсот кінних охоронців з палацу виїхала імператорська карета. У вороті вона зупинилася, і Леопольд на хвилину вийшов, попрощався з бургомістром Відня Лібенбергом, віддав останнє розпорядження. Маєн лібер, постав тут охорону, щоб нічого не розтягли, та казну нашу бережи. Ми не маємо можливості взяти її з собою, а буде не витримка, в Дунаї її, щоб не дісталася мерзенному караму стафі. Ну, прощай, майн лібер. Він, як і Штаренберга, обняв Лібенберга і поцілував. За імператорською каретою рушили вози з поклажою, а потім карети членів Верхової Ради, міністрів придворних. Одні їхали без речей порожняком, розсудливо вважаючи, що найдорогоцінніше зараз життя, а інші навантажили свої вози так, що коні ледве тягли їх. Усі поспішали до мосту через Дунай, на лівий берег. Дехто повернув на південь, сподіваючись знайти притулок у своїх далеких маєтках або в Альпах. Їхня доля була зовсім трагічна. На другий чи третій день їх прихопили татари, посікли. Жінок і дочок забрали в неволю, а обоз пограбували. До глибокої ночі безперервним потоком їхали карети віденських аристократів, вози багатих городян, торговців, ремісників. Бідняки йшли пішки з клунками, а то й без клунків за плечима. За ніч місто збезлюдніло. Втекло 60 тисяч його мешканців. Залишилися тільки ті, хто служив у війську, а також городяни, котрі добровільно зголосилися стати зі зброєю на вал. Робочі людери, місники, студенти, чиновники. Вони поспішали до ратуші, до арсеналу, одержували пістолі, аркебузи, мушкети, шаблі, списи, а звідти на стіни. Сімсот студентів університету на чолі з ректором склали окремий студентський батальйон. На другий день захисники Відня з небувалою радістю і захопленням вітали кавалерію Карла Лотарингського, яка під звуки труб і летаврів вступила до міста. Губернатор Штаренберг зі сльозами на очах обняв головнокомандувача. «Герцог, ви вселили в наше серця віру і надію. Ми думали, що військо загинуло, а виходить, ви зберегли його. Спасибі вам, бо ми всі тут уже приготувалися було до смерті». Генерале, війна тільки починається». І Відню в ній, на мою думку, судилося зіграти вирішальну роль. «Імператор призначив вас з військовим губернатором столиці, вам і захищати її, а я переправлюсь на лівий берег Дунаю, куди відступила моя піхота, щоб привести війська в порядок і діждатися короля польського та німецьких курфюрстів. А тоді з Божою допомогою ударимо на супротивника». «Так, ми будемо захищати місто». «Скільки стане сил наших!» Вони стояли на площі перед собором святого Стефана, і Штаренберг, повернувшись до входу, перехрестився. «Завтра відправимо державну казну кораблями в Лінц і ждатимемо ворога». За ніч Леопольди сім'єю домчав до Корнейбурга. Обози з провізією десь безнадійно відстали, і імператор, дивлячись, як мучаться. З голоду вагітна імператриця і малорітній принц зняв з пальця перстень, дав мажордомові. Примітка, мажордом французької управитель дворецький. Франц, гадаю, цього вистачить, щоб який-небудь тректирщик або поселянин. «Приготував нам обід. Сходи, майн-лібер, але не берися, уже не сила терпіти муки голоду». Дворецький вклонився і жвидко зник за рогом найближчого будинку. Імператорська сім'я розташувалася на спочинок на високому пагорбку, а у тіні дерев звідки відкривалася широка панорама на Дунай і Дунайські простори. Хтось із злух приніс відро холодної води. У когось із солдатів уранці знайшовся сухар, його розмочили і дали імператриці». Вона поділилася з сином. Леопольд, щоб не бачити цієї жалюгідної картини, відійшов на край горба. Внизу, по дорозі, текли безконечні натовпи біженців. Люди були налякані і злі. Він згадав, як уночі його карета зупинилася, і Форейтор крикнув у темряву: Дорогу імператорові! Гей, ви чуєте. Примітка фурейтор німецькою вершник, що править передніми кіньми при запрягу цугом один за одним. У відповідь пролунала брудна лайка, від якої зараз при одній згадці у нього палали щоки, і серце тремтіло від гніву. «Заткнись, вилупку!» – почувся грубий чоловічий голос. «Твій імператор, ота жирна смердюча свиня, замість того, щоб захищати Відень, напудив з переляку штани і тікає світ за очі. А ми йому давай дорогу, а дулі з маком не хочеш?» Він ледве стримався, щоб не погукати варту. Шарпнувся до віконця, але в його плече оп'ялася рука дружини. Леополь, де оближ, темінь, яка навколо. Розбійники можуть скалічити нас, а варта наша хто знаде. І він і досі не міг заспокоїтися, тремтів від обурення. Потім його увагу привернули якісь бурі плями, на тлі голубого неба за Дунаєм, над горою Каленбергом, де був розташований Камальдульський монастир. «Майн-Лібер», – покликав він молоденького солдата, – «глянь, що там?» Солдат примружив проти сонця очі. «Дим, ваша імператорська величність, щось горить? Щось горить?» «Там нічому горіти, крім монастиря», – замислено промовив імператор і враз трепенувся. «Чекай, чекай». Отже, там турки або татари. О, майн гот! Примітка Майнгот німецької «мій Боже». Незабаром над Каленбергом з'явилися милинові язики полум'я. Чорними стовпами піднімався дим. Сумніву не було. Горів монастир. А це було зовсім близько. Литвючі татарські загони за півдня могли добратися правим берегом до Клостер-Нейбурга – і до Тульне, а там переправитися через Дунай і десь біля Штокерау перетнути дорогу на Лінц. Він ще раз глянув на пожежу і під побіг до карети. Слуга вже повернувся, але з порожніми руками. «Всі повтікали, ваша величність?» – зняковіло повідомив він – Промовчавши про те, що у двох-чотирьох будинках застав хазяїв, але вони, дізнавшись, кому призначається провізія, не відріз, відмовилися щонебудь продати і навіть вилаяли його. Леополь неуважно махнув рукою і звелів запрягати коней. Перші турецькі полки з підійшли під Відень 12 липня, але повсюди в околицях австрійської столиці вже палали села – Маєтки феодалів і монастирі Там побували Акенджі і татари Що налітали, мов, смерч Грабували, вбивали жителів Знищували все вогнем і мечем Уранці наступного дня Спагі обложили Місто з півдня і заходу О сильний загін Підійшов до передмість Щоб не віддати їх у руки ворога Штаренберг наказав Підпалити все, що могло горіти Смолоскипники бігали від будинку до будинку, і за ними зіймалися чорні дими, тріщало, шугаючи вгору малинове полум'я. Штаренберг не врахував одного західного вітру, що дув на місто. А як тільки вогонь загоготів, а вітер повіяв дужче, довгі язики полум'я почали переповзати через вал і лизати дахи міських будівель, а пилаючи віхті і іскри летіли ще далі. Вдарили на сполох дзвони. Сотні солдатів і студентів було кинуто на гасіння пожеж. Вони вишикувалися довгими рядами аж до Дунаю і з руку руки передавали відра з водою. Тільки надвечорю віденському гарнізонові пощастило погасити вогонь у самому місці. Стомлені, обсмалені, обгорілі захисники столиці довго після цього не могли заснути. А вже о четвертій годині ранку, коли почав світлішати східний край неба, всі були на ногах. Розбудив глухий грізний мовгул моря перед бурою гомін. Що там, невже турки підійшли? Захисники відня висипали на вали? Почало сходити сонце, його багряне проміння освітило околиці міста. Вражені невиданою досі картиною солдати і волонтери заумерли, не в силі промовити й слова. Скільки сягало оком, по горбах і долинах, на витоличених полях і пасовищах, в садах і виноградниках, здіймалися десятки тисяч різнокольорових неметів. А між ними, мов комашня, Снували темні постаті нападників, всюди стояли вози, палали вогнища, паслися воли й верблюди, бродили стриножені коні. Навіть бувалі воїни не бачили ніколи нічого подібного. Генерал Штаренберг разом з бургомістром Лібенбергом і цивільним губернатором Леопольдом Колоничем піднялися над дзвіницю святого Стефана. З її високості було видно весь Відень і далеко навкруги нього. Мій Боже, прошепотів помертвілими вистами Лібенберг, і, знявши капелюха, витер долонею на лобі холодний піт. Яка сила! Чи ж вистоємо супроти неї? Штаренберг промовчив. Колонич високий, жилевий, з кущуватими сивими бровами поклав бургомістрові на плече важку усинюватих прожилках руку. «На все воля Господа Бога, сину мій!» Це була людина бурхливої і незвичної долі. Лицар Чернець, колишній кавалер Мальтійського ордену, він проявив чудеса хоробрості при двадцятилітній облозі турками острова Кріт, проливши при цьому немало людської крові. Згодом досягнув єпископського сану, став єпископом Нейштадським. Почувши, що турки наближаються до Відня, скинув рясу і знову взяв у руки меча. Був призначений цивільним губернатором Відня і заступником Штаренберга. Наглядав за лікарнями, завідував продовольчими складами, керував земляними роботами по укріпленню валів, ескарпів, бастіонів. Примітка. Ескарб, французькою мовою, прилеглий до валу схил зовнішнього рову. Бастіон, французькою, п'ятикутне укріплення у вигляді виступу фортечного муру. «На все воля Господа Бога, сину мій, – повторив він, – ніхто не відає наперед його замислів. Сила у кара Мустафи справді велика, але ми укріпимо наші стіни і наші серця, і будемо битися до останнього». Но вони знову звернули свої погляди в поле. Сонце піднялося трохи вище, виглянувши за далекого обрію, і освітило весь турецький табір. Він розтягнувся півколом на дві милі від містечка Швехата на сході до Гейлігенштата і Нуздорфа на заході, кінцями своїми опираючись у Дунай. У центрі табору, в парку, поблизу палацу «Ла Фаворит», червонів, мов кров, величезне розкішний намет Сердара. Такого великого, мов справжній палац шатра, безперечно, не було жодного європейського полководця і в жодного наймогутнішого правителя Європи. Поряд з ним на високій тиці метлявся під вітром бунчук великого візера. За 200 кроків від контрскарпа – Віднілися свіжі, вириті вночі траншеї. Примітка «Контрескарб» французькою передній схил зовнішнього рову, ближче до противника. А в них залягли яничари, отже, з цього боку Відень відрізаний від усього світу. Досвідчене око Штеренберга відразу помітило в траншеях, у спеціально відритих для цього гніздах, гармати. Вони були зосереджені проти бастіонів фортеці. Щільно обступив нас Кра Мустафа, замислено промовив Штаренберг. І Миша не прошмигне. Якщо йому пощастить вибити нас із пратера і леополь він перерве наше сполучення з Лівим берегом і оточить місто. Може послати туди підкріплення? спитав Лібенберг. Ми не можемо цього зробити, заперечив генерал. Кра Мустафа має 200 тисяч воїнів. У мене ж Майже в десять разів менше. Якщо я зніму кілька тисяч зі стін, турки знімуть нашу оборону тут і увірюються у місто. На сьогодні-завтра треба чекати штурму. Пане Колонич, будь ласка, негайно, в найглибших склепах і погребах відрийте глибокі ями і заховайте в них весь порох, що є у фортеці, щоб під час ворожого обстрілу не вибухнув. Буде зроблено, кивнув головою Колонич. А ще створіть і жителів пересувні групи для гасіння пожеж і лагодження пошкоджень в оборонних укріпленнях. покладаються на вас. Не турбуйтесь, генералу, запевнив старий вояка. А ви, пане Лібенберг, щоб заспокоїти війська і жителів столиці, віддрукуйте прокламацію. Скажіть у ній, що Відень вистояв у грізну навалу Сулеймана 1529 року, вистоїть і нині». Мури наші надійні, пороху і провіанту достатньо, а серця захисників не здригнуться перед смертельною небезпекою і в найсуворішу хвилину. А ще скажіть, що на лівому березі Дунаю стоять війська Карла Лотарингського, а на допомогу нам поспішають князі імперські та король польський». Примітка «Князі імперські, німецькі курфюрсти». Гаразд, пане генерале, відповів Лібенберг і раптом вигукнув. Дивіться, дивіться, над шатром Карамустафи Мустафи виконали знамено. Всі звернули погляди на парк лафаворит, На Над червоним шатром майорів зелений стяг. Навіть звідси було видно велику групу людей на лужку, що ставши на коліна і повернувшись обличчям до кібли, творили намаз. Примітка Кібла – напрямок на місто Меку в Аравії, де знаходиться храм Аль-Кааба, найбільша святиня мусульманів. Як правило, це напрямок на південь або південний схід. І якраз перед ними, у напрямку на Кіблу, лопотів під вітром той прапор. Знамено пророка, прошепотів Штаренберг. Кара Мустафа оголошує «Газават» священну війну проти невірних, і молиться Аллахові, щоб дарував йому перемогу. Сьогодні він розпочне атаку. Двісті тисяч ворогів рушать на приступ, щоб знищити нас. Він ще раз глянув на зелене знамено, на червоним шатром, на людей перед ним, вищих воєначальників турецького війська, на страшний своєю багаточисельністю ворожий табір, що з підковою охопив Відень і надовго замислився – Думав про все. І про наступний штурм, і про те, що на кожного захисника міста припадає 10 ворожих воїнів, і про багатьох своїх співвітчизників, які, може, сьогодні складуть на міських валах голови, і про те, як відбити наступ карамустафи, а Знав, якою важкою, кривавою буде ця оборона. Не знав одного, старий генерал, що десь там, серед тисяч і тисяч завойовників, котрі прийшли під його рідне місто, є чимало таких, хто таємно бажає загибелі, невідневі, а кара Мустафі і його прибічникам, хто чекає слушної години, щоб позбутися нестерпного гніту османів. Це були невільники, яких силою змусили йти в похід, а також вихідці з Болгарії, Сербії, Греції, Волощини, Арабських країн. Вони й зараз ладні були кинути зброю і повернутися додому. Не знав старий генерал, що десь там, серед цієї людської круговерті, стоять два воїни в Яничарському одязі, дивляться на залите сонячним промінням прекрасне місто, і як і він, міркують про те ж саме, як йому допомогти, як урятувати його від загибелі. Частина друга. Відень. У ніч на 17 липня 1683 року, після жорстокого гарматного обстрілу, яничари вдерлися в пратор і Відень опинився в суцільному кільці. Зв'язок обложених з лівим берегом, що підтримувався кораблями Дунайської флотилії, обірвався. А вранці Кара Мустафа на чорному коні, покритому дорогим чепраком, в'їхав у пратер. А усюди зруйновані бомбами будинки, трупи захисників, тліючі головешки пожарищ. Стомлені, сп'янілі від крові яничари, никали по задимлених вулицях, вишукували поранених і тут же добивали їх боздуганами та шаблями, з уцілілих помешкань виносили здобич, дорогий посуд, одяг, взуття, вино. Крам Мустафа зупинився на високому крутому березі Дунаю. Паши оточили його, ловлячи кожне слово Сердара. «Завтра штурм», – говорив він. «На світанку атакуйте бастіони Левини і Замкови. Перед тим обстріляти артилерією Равеліни, що прикривають їх». Премітка французькою допоміжне укріплення позаду фортечної стіни. Це, здається, найслабше місця в обороні австрійців. Гляньте, як обсипалися вали, як позростали бур'яном і замулилися рови, і ближні підступи, прикриті садами і руїнами будинків. Ваші загони потаємно підійдуть в притул до бастіонів. Звідси ми увірвемося у відень, у прекрасну. Столицю ніхчемного боягуза Леопольда, який, кажуть, спочатку втік у Лінц, а звідти Чкурнову аж у Пасау володіння курфюрста Баварського. Але я прошу вас, не руйнуйте міста, жодна бомба не повинна впасти на його прекрасні палаци і собори. Шкода втрачати таке багатство. Незрівняної краси собор святого Стефана ми перетворимо на мечеть, і вона стане опорою ісламу в країнах Золотого Яблука. А сам Відень зробимо столицею намісництва, що по обшору земелі багатство дорівнюватиме цілі імперії. Відень буде ключем до всієї Європи. Не руйнуйте його. Обстрілюйте вали, бастіони, равеліни, знищуйте людей, вони не потрібні нам. Чим більше знищити, тим краще. А саме місто збережіть». Окрилені успіхом, паші на знак згоди, кивали головами, весело перемовлялися. Ніхто не сумнівався, що завтра їхні загони вступлять у Відень. Арсен і Сафарбеєм на правах особистих чавушів Сердара входили до його почту. Вони стояли осторонь, але чули кожне слово. І ті слова падали на їхні серця, як розжарене каміння. «Я уб'ю, кара Мустафу», – прошепотів Арсен. «Ти що?» – глянув на нього вражено Сафарбей. Якщо завтра він візьме відень, то відразу накаже доставити сюди з латку, і тоді вже ніщо не врятую її від розбещеного старигана. Я не допущу цього. І сам загинеш. Ти подумав, як це зробити? Він ніколи не буває на самоті. Охоронці стережуть його, мов, пси. Я виберу хвилину або пожертвую собою. І чого досягнеш?» Златка і весь його грем перейдуть до спадкоємців, у нього є сини, вони продадуть наложниць у рабство. Султан призначить іншого сердара, якому ми станемо непотрібні, і він відправить нас в окопи, де швидко накладемо головами. Чим і як тоді допоможемо златці? А нашим вітчизнам? Нашим рідним і близьким? Арсенна хмурився і довго мовчав. Безперечно, Сафар Бей правий. Карамустафу знищити можна, але тільки ціною власного життя». Це без сумніву. Та що з того? Ні, треба шукати якийсь інший шлях. Зітхнувши, він сказав. Я розумію, ненку, що нищити треба не самого кара Мустафу, а його сарану. Однак коли згадаю про зладку, серце розривається від болю, і я стаю сам не свій. Людь каламутить розум. Молодість часто буває безрозсудна, по собі знаю. «Якщо уж, паша, я забороняю тобі щось подібне чинити, думай над тим, як знищити не кара Мустафу, а передусім, як перешкодити здійсненню його кривавих намірів». «Легко сказати, думай, а що придумаєш?» Вони замовкли і зажурено дивилися на сизі дими, згарищ, на старі, подекуди зруйновані часом вали австрійської столиці. «Справді, тут нелегко щось путнє придумати». В цю мить великий візир торкнув коня. Пишна кавалькада рушила в зворотну путь. Арсен Афарбеєм зайняли в ній своє місце і їхали мовчки. Ніч тиха, зоряна, але безмісячна і тому темна. Молодий підмайстер із цеху броварників Ян Кульчик стоїть на міській стіні на чатах і пильно вдивляється в мерехтливі вогні, що пригасають у турецькому таборі. На душі у нього моторошно, бо це перша в його житті війна, в якій йому доводиться брати участь. Та ще яка війна? Тут або життя, або смерть. швидша смерть. Правда, ворога зараз не видно. Однак гірлянди вогнів, що опризали місто, свідчать, що він тут. Поблизу й, може, зараз готує підкопи, закладає в них порох, щоб зробити проломи в стінах і зі сходом сонця ринути в них страшним невтримним потоком. Ян Кульчик намагається порахувати ті вогні, але швидко збивається з ліку, бо їх тут не десятки, не сотні, а тисячі. Йому стає ще сумніше. Яка ж то страшна сила оточила місто? Чи втримається воно? Чи загине разом зі своїми оборонцями? А він, Ян, накладе головою або, скручений сирицею, поплентається рабом у далеку Туреччину. «Ох, Яне, Яне, пропадеш ти, як муха восени, і ніколи більше не побачиш своєї милої Чехії і рідного міста Табора, найкращого куточка на землі. Не зустрінеш ні батьків, ні сестричок, ні розокосої красу, ні сусідки, яка заприсягнулася чекати на тебе, коли повернеться додому справжнім броварником. Нічого цього не буде». «Боже, мабуть, забито у ворожу гармату ядро, що знесе тобі голову, або проспіває в голубому небі пісню смерті нещадна татарська стріла». Та він здригнувся. Біля самого вуха і справді просвистіла стріла, то подзьобнула в дерев'яний дашок вежі і застряла в ньому. «Мій Боже!» – жахнувся Ян Кульчик і перехрестився. «Стояв би я на крок лівіше, захлинався б зараз власною кров'ю». Він висмикнув стрілу, подумав – Живий залишуся, збережу на пам'ять, привезу додому, хай усі знають, що я тут не тільки пиво варив. Хотів устромити її за пояс, але під пальцями захрускотів папір. Це його здивувало. Обмотана папером стріла, цікаво. А він спустився в караульне приміщення, де при світлі лойової свічки спали його товариші, підійшов до столу. Стріла була звичайна, з гострим залізним наконечником і білими лебединими перами. Незвичайним був тільки додаток до неї, цупки аркуш паперу, прив'язані до древка ниткою. Кульчик розірвав нитку, розгорнув папір. Це був лист. На першому рядку написано латинню. Генералові Штаренбергу, а нижче по-польськи. Пане генерал, я ваш надійний друг, вірте мені. Звати мене... Я хотів би допомогти обложеному гарнізонові і жителям Відня вистояти у страшному єдиноборстві з ворогом. Повідомляю, сьогодні на світанку турки почнуть штурм левиного і замкового бастіонів, а перед тим обстрілюватимуть з гармат равеліни, що стоять за ними. Приготуйтеся. Як ви розумієте, пане генерал, це повідомлення не далі, як сьогодні вранці буде підтверджене, Самим противником. Отже, ви матимете змогу переконатися, що я пишу правду. Я допомагатиму вам і надалі, але для цього нам треба зустрітися і про все докладно домовитися. Як це зробити? Хай ваші довірені люди кілька ночей підряд ждуть мене на швехацьких воротях звіровочною драбиною і на мій свист кинуть її вниз. Я обов'язково прийду. Як бачите, ви нічим не ризикуєте, а виграти можете багато. Кульчицький. Ян Кульчик ляснув себе долоною по лобі. Хоч він був ще зовсім молодий і не міг похвалитися освітою, як ось ці студенти університету, що сплять тут опереміж із цеховими учнями і підмайстрами, але читати вмів і по-польськи, достатньо розумів, щоб уторопити, що написано». Мати Боже, але ж цьому клаптові паперу ціни нема. Його треба негайно доставити губернаторові. Він розбудив свого товариша теж під майстра броварника Якоба Шмітта. Якобе, друже, вставай, той, продеручи, пальцями розчесав довге, ляне волосся, незадоволено спитав чого тобі? Постій, замість мене на чатах. Що сталося? Живіт болить, збрехав Ян, щоб уникнути дальших розпитувань. Хоча б не різачка. Сам знаєш, ця хвороба вже починає косити людей у місті. Якоб неохоче підвівся, натягнув чоботи, взяв мушкет. «Гаразд, біжи! Та молися всім святим, щоб то справді була не різачка!» Янкульчик стрімголов вискочив у двері, викликавши у друга співчутливе похитування головою і темними вулицями помчав до центру міста. Генерал Штаренберг вийшов у шлафруці і пантофлях, запитально глянув на ад'ютанта потім на незнайомця. Що стряслося, юначе? Турки пішли на приступ. Мій генерале. Мене звати Ян Кульчик. Я підмайстер, зняковів хлопець. І ти мене для того розбудив, щоб сповістити це. Ні, я приніс листа. Вистрілили з лука з того боку. «Ось як!» – в генерала блимнула зацікавленість, а він повертів аркуш перед очима. «Це що, по-польськи?» «Так, про що ж там пишеться?» Кульчик слово-слово переказав листа по-німецьки. «Майн гот!» вигукнув вражений генерал. «Це доброзичливіць, якщо тільки не бреша, попереджає нас про страшну небезпеку, яка загрожує нам». «Так, мій генерале», – скромно вставив кульчик, – «я теж так думаю, тому і насмілився розбудити вас». Штаренберг пильно оглянув молодого підмайстра, в звичайному одязі робітника, на якого в інший час зовсім не звернув би уваги. Він йому сподобався, кремезний, дуже, а в очах розумна лукавинка, і тримається сміливо. «Не знічується перед генералом. Ти чех?» «Так». «Мгум. Ти ось що, кульчик». Генерал раптом підозріло глянув на юнака. Чекай, чекай. Це що, випадковий збіг? Кульчик і кульчицький. Чи ви не родичі? Кульчик здивовано закліпав повіками. Я того Кульчицького у вічі ніколи не бачив, який же він мені родич. Я й не подумав про це. Схоже, але не те. Отже, випадковість, тоді ось що. Підбери ще одного надійного хлопця і щоночі ждіть цього Кульчицького, коли з'явиться негайно до мене, зрозумів. Так, мій генерале, за листа нікому ні слова, а тепер йдем. І не чекаючи, поки кульчик вийде, гукнув ад'ютантові, що весь час на витяжку стояв біля дверей. Франце, мій одяг і шпагу, піднімай штаб командирів до мене. У нас зовсім мало часу для того, щоб посилити залоги левиного і замкового бастіонів. Цілий тиждень Ян Кульчик з Яковом Шмітом ждали гостя з того боку, звечора й до світанку вдивлялися в темряву, вслухалися, чи не пролунає свист. Робота ця була необтяжлива, стії жди, і від нічого робити Ян десяти пригадував той день, коли турки пішли в атаку на Левини і замкові бастіони. Зі сходом сонця вдарила турецька артилерія. Бомби і кам'яні ядра падали, мов град. Дзьобили земляні стіни, трощили цегляні парапети, підпалювали дахи найближчих будівель. Але людям шкоди майже не завдавали, бо попереджені незнайомим другом всі поховалися в погреби і кам'яниці. Потім обстріл припинився, на штурм пішли яничари. З якою люттю атакували вони, здавалося, ніяка сила не стримає того першого навального натиску. Білюк за білюком. Орту за ортою посилали паші на приступ, і все даремно. Напівзруйновані бастіони вистояли до самого вечора. Яничари запрудили тілами убитих хрів та прорватися в місто не змогли. В наступні дні панувало незвичайне дивне затища. Віденці тріумфували. Ще бак, це була справжня перемога. І ніхто, крім Штаренберга, Яна Кульчика та ще кількох осіб у місті не знав, хто був справжнім героєм цієї перемоги. Кожного ранку генерал знаходив хвилину, щоб спитати Яна. «Ну що?» Кульчик винувато розводив руками. «Немає, пане генерал. Ждіть, пильнуйте. Якщо живий, обов'язково прибуде». Нарешті одної ночі почувся довгожданий свист. Ян Кульчик стрипанувся, перехилився через стіну і глянув вниз. Але нічого в темряві не побачив. Свист пролунав у други. «Опускай драбину!» – шепнув Кульчик. Якоб Шмід був на поготові. Драбина шурхнула по стіні і враза натяглася, хто швидко вступив на її нижній щебель подерся нагору. Незабаром з темряви вирнула яничарська шапка – Незнайомець спритно перемахнув через парапет, сказав коротко, «До генерала!» Штаренберг прийняв їх негайно. «Так ось ти, який, мій друже!» – простягнув він руки назустріч молодому незнайомцеві в яничарському одязі. «В тобі нема нічого турецького, крім одягу, пане Кульчицький. Спасибі за поміч!» Кульчицький усміхнувся і зняв шапку. Левко вклонився щоб у нього був темнорусявий, густий, непокірний. Обличчя мав мужнє, загоріле, привабливе. На верхній губі темніли невеликі стрижені вуса. Виразні сірі очі дивилися пильно, допитливо. Штаренберг запросив сісти. По-німецьки говориш? Якщо ні, нам допоможе порозумітися Ян Кульчик. Зовсім погано. Добре навчився тільки лаятись від німецьких... Рейтарію, що служили у кварцяному війську польського короля Отже, ти поляк Ми ж демо з дня на день Яна Собеського з твоїми земляками Як ти потрапив до турків? Був у них у полоні, тепер маю змогу відомстити своїм недругам Ти дуже допоміг нам, кульчицьке. Якщо ми відіб'ємо ворожу навалу, імператор нагородить тебе Я подбаю про це Дякую, але до нагороди ще дуже далеко, пане генерал Спочатку треба перемогти Штаренберг з цікавістю глянув на молодика, відзначивши в думці, що він зовсім не простак. «Безперечно, за це воюємо, і твоя допомога, сподіваюся, збереже не одне життя моїм солдатам і стане вагомою часткою нашої майбутньої перемоги. Я теж сподіваюся на це», – відповів Кульчицький. «І прибув я до вас саме зараз неспроста. На завтра Кара Мустафа призначив генеральний штурм Відня». О, Штаренбер схопився, заходив по кабінету, не приховуючи хвилювання Це ти знаєш, напевне? Так, із віругідного джерела Це дуже важлива звістка Спасибі тобі, друже мій Ми приготуємося і будемо на поготові Ах, скільки крові пролється, скільки будов буде зруйновано Кульчицький теж підвівся Руйнування будуть невеликі, турецька артилерія, яка минулого разу, обстрілюватиме тільки вали і укріплення Храм Мустафа хоче зберегти місто для себе Для себе? Так, ходять чутки, що він мріє заснувати в Європі нову ісламську імперію, а Відень – зробити її столицею А кінжі і татари палять села, винищують жителів, щоб згодом своїми ордами заселити цю землю в Голубі очі Штаренберга потемніли «Мерзенні цілі! Однак досягти їх кара Мустафії буде нелегко. Ми битимемось до останнього». «Я вірю в це, інакше не допомагав би вам, генерале», – з достоїнством сказав Кульчицький. «Чим я ще можу бути корисний?» Штаренберг замислено потерчило. «У нас немає зв'язку з Лівим берегом, з Карлом Лотаринським. Ми не знаємо, що там думають, не знаємо, на що нам сподіватися». «Я налагоджу такий зв'язок», – впевнено відповів Кульчицький. «Як ти це зробиш?» «З міста вийду так, як і входив. Через турецький табір проберуся без ніякої затримки. Там є своя людина». «А через Дунай я плаваю, мов риба». «Справді? Тебе сам Бог нам послав?» – зрадів Штаренберг. «Тоді слухай. Карлові Лутеринському скажеш, що у нас достатньо пороху ядер бомб провізії». Але мало людей. Уже багато вбито. Ще більше поранених. Почала лютувати різачка. Від неї гине більше, ніж від ворожих куль. У Торецькому таборі теж, уставив Кульчицький. Якщо піде так і далі, то через місяць захворіє половина війська. Однак у караму Стефи після цього залишиться щонайменше 100 тисяч, у нас два місяці облоги, і ми всі тут перемремо. Так і скаже Карлові. Хай поспішає з допомогою. Передам. «А ще дізнаюся, чи прийшов король польський, чи прибули з військом німецькі князі. Це теж нам важливо знати. Гаразд, дізнаюся». Кульчицький надів шапку. «Ждіть на мене найближчим часом, а головне – відбити завтрашній штурм. Бажаю успіху, генерале». Кульчицький виструнчився. Штаренберг обняв його, поцілував у щоку. «Дякую тобі, голубе». Генеральний штурм, який попередив Кульчицький, розпочався рано вранці. Після кількох залпів з 300 гармат, що вдарили по стінах і бастіонах, лавою яничарів рушили на приступ. Ян Кульчик з Якобом Шмітом вискочили з погреба, де ховалися від артилерійського обстрілу, і зайняли своє місце на швехацьких воротях. У кожного по мушкету через плече шкіряна торбинка з олов'яними кулями, через друге – на шлейці порохівниця. При лівому боці – шпаги, що пролежали на складах, мабуть, з часу хрестоносців, бо добряче поіржавіли. Сонце щойно зійшло і сліпило очі. Кульчик прикрився від нього долоною, униз вниз, залитий сонячним світлом ворожий табір. Яке це було страшне і разом з тим величне видовище. Тисячі воїнів у широких барвистих шароварах з різнокольоровими прапорцями під звуки тулумбасів і труб виринали з окопів і зі штурмовими драбинами мчали до міста. За кожною драбиною поспішав Юзбаша, сотник зі своєю сотнею, яка мала приступом брати стіни. Як тільки передні ряди наблизилися на відстані лету картечі, Звалив ударили гармати. Крик болю і несамовитої люті пролунав у відповідь. Десятки яничарів, не добігши дорову, упали на землю і корчилися у передсмертних судорогах. Поки гармаші перезаряджали гармати, вистрілили з мушкетів солдати і ополченці. Упало ще кілька десятків нападників. Але інші добігли дорову, перемахнули через нього, здерлися по в вгору. І приставили до стін драбини По них, мов мурашки, полізли яничари Весь турецький табір здригнувся від громового крику «Ала-ла!» З цієї хвилини для підмайстрів-броварників Яна Кульчика і Якоба Шміта час зупинився Здавалося, вони поринули в кошмарний сон, якому не буде кінця Ян заряджав і придавав мушкета худому, білявому і ніжному, мов дівчина Якобу, а той, супереч своїй непоказній зовнішності, мав тверде серце і вправну руку. Жоден його постріл не пролунав даремно, він майже не цілився. Яничари, що дерилися по драбині, самі підставляли свої груди й голови під кулі. Діватися їм було нікуди, і вони мов достигли груші з криком падали донизу. Якоб почервонів, очі його блищали. На лобі виступив рісний піт. Після особливо влучного пострілу він вигукнув. Ох, славно, славно. А що, пригостив вас дияволів? То де вам і дорога, криваві собаки? Забирайтеся до всіх чортів брудні свині. А коли мушкети не зупинили натиску, і яничари видирилися на стіни, друзі скопилися за шпаги. Ніколи раніше не доводилося їм орудувати цією зброєю, було страшно відчувати, як прухке, тонке залізо легкому в ніжу масло входить у людське тіло. Але зараз не до почуттів. Бо вони діяли, мов, у чаду. Разом з усіма кричали, разом кидалися на ворогів у рукопаш і раділи, коли черговий яничар, не встигнувши здертися на стіну, летів донизу вражений метким ударом. Бій кликотів повсюди – від Швехацьких воріт на сході до Шотландських на заході. Генерал Штаренберг гасав на коні з одного кінця міста в інший, видирався на стіни, підбадьорював захисників. «Міцно тримайтеся, друзі, бо відступати нам нікуди, хіба в могилу або на турецьку каторгу». «Бийте, супостата, не шкодуйте пороху, маємо його в погребах досталь, коліть, рубайте клятих, засипайте їм моче піском, лейте на голови окріп і гарячу смолу». Він був жвавий, миткий і до стобіса сміливий, ліз у саму гущу, де було важко. Його учний, мов із бочки голос, покривав гамір бою і усиляв у серця бійців нові сили. «Тримайтеся, друзі, міцно тримайтеся» переконавшись, що друзі тримаються, мчав далі. О півдні, коли напруга битви досягла найвищої точки, Штаренберг піднявся над дзвіницю святого Стефана. Стрімка, висока, вона, мов шпага, встромилася в небо, і з неї було видно не тільки місто, турецький табір, а й набагато десятків миль довкола. Тут уже сидів з бізорною трубою старий колонич. Штаренберг узяв трубу, приклав до ока. З дзвіниці було видно все, як на долоні, і темні колони яничарів, що підходили на заміну поріділим стомленим бюлюкам, і червоний наметкарам у і групу вершників перед ним, і вогонь, що вилітав з фортечних гармат, і метушню на стінах. Турецька артилерія мовчала, хоча могла закидати бомбами майже все місто. Це не дивувало генерала. Про причину такої незрозумілої поведінки противника він був попереджений Кульчицьким. Кульчицький. Ось до кого зараз відчував батьківську любов і сердечну вдячність старий генерал, друже мій. Сама доля послала тебе мені і всім віденцям на допомогу, думав, переводячи трубу з одного краю міста на інше. Вже вдруге за останні десять днів ти попереджаєш на ворожий наступ. А якщо донесеш звістку про наше становище Карлові Лотарингському, твоєму «Благородному подвигу її ціни не буде». Раптом підзорна труба здригнулася. «Що там за метушня на валу біля швехацьких воріт? Невже я не вдалося захопити цей відрізок стіни?» «Пане Колонич, глянь, будь ласка ти, що там?» Колонич узяв трубу. Все йде добре, мій генерале, немає підстав для тривоги. Протримуємося годину-другу, і турки трубитимуть відступ». «Побий мене, Бог! Я відчуваю, кара Мустафа зазнає цілковитого афронту!» Примітка «Афронт» французькою «гостра відсіч». невдача, ганьба. Раптом у його руці труба здригнулася, він замовк пильно, приглядаючись, потім вилаюся. «Грім і блискавка! Справді, на швихацьких воротях коїться щось незвичайне, здається, там іде різанина, ходімте!» Вони швидко спустилися вниз. Поки колонечово підводили коня, Штаренберг скочив у сідло і у супроводі ескорту ад'ютантів помчав до східної частини міста. Назустріч на забризканих кров'ю під підводах везли поранених. Бліді обличчя, спотворені гримасами болю, закривавлені пов'язки, широко розпрущені очі, запечені губи. Дехто стогнав, дехто просив пити. Інші лежали мовчки, міцно зціпивши зуби. Генерал кидав на них бистрий погляд, але не зупинявся, мчав що духу далі. Головне зараз відбити ворога, не пустити в місто, скинути зі стін. На валуї на майдані біля швихацьких воріт клекотів лютий бій. Різалися шаблями, ятаганами, кололи шпагами, списами, трущили голови буздуганами і бойовими сокирами. Штаренберг сплигнув з коня, витягнув шпагу, кинувся в гущу бою. Вперед, братці, уперед. Ад'ютанти обігнали його, закрили собою від куль і шабель. Присутність генерала і двох десятків його ад'ютантів та охоронців влила нові сили в серця стомлених захисників. Генерал з нами, генерал з нами, пролунали голоси. «Надаймо, братці, поб'ємо собак скажених. Яничарам, що увірвалися на майдан, було теж нелегко, бо підмога не приходила на валу їй перекрили дорогу свіжі загони, приведені Штаренбергом. Тому билися вони з почуттям приречених на смерть, їм нікуди було відступати. Ян Кульчик і Якоб Шмід трималися один одного, їхні довгі шпаги наносили точні удари. Хлопці забули про все, крім одного бити ворога. Десь погубилися шапки, залило кров'ю своєю чужою одяг, рясним потом укрилося обличчя. Смертельний вируже півдня кружляв їх у несамовитому танці, якому, здавалося, не буде кінця. Побачивши генерала, що зі шпагою у витягнутій руці кинувся в бій. Хлопці ще дужче насіли на супротивників і потиснули їх до стіни. Яничари оборонялися люто. Їх залишилося менше двох десятків, але видно, це були досвідчені воїни, бо їхні шаблі знесли не одному оборонцю відня голову. Не минув своєї чорної долі і Якоб шмід. Захопившись рукопашним боєм, він не помітив, як збоку налетів на нього ще один супротивник, і ворожа шабля з усього розмаху опустилася йому на русяве тім'я. «Ох!» – скрикнув глухо Інак, обливаючись кров'ю. Ян Кульчик нічим не міг допомогти їх другові. Той уже не дихав. Лежав горі лиць тонкий, білошкірий, і голубими мертвими очима дивився в ясне літнє небо. Коли впав останній яничари з тих, що прорвалися в місто, чех нахилився і довго безтямно дивився на нього, все ще не вірячи в те, що сталося. В цей час йому на плече лягла чиясь рука. Над ним стояв Штаренберг. Молодець, хлопче, я бачив, як ти бився, але надалі я забороняю тобі ризикувати життям. Ти мені потрібен для іншого діла. Зрозумів? Зрозумів, мій генерале. Кульчик підвівся, засунув шпагу у піхви. Витер розідраним рукавом задимлене, забризкане кров'ю обличчя, і аж тепер відчув, як у нього від цілоденної напруги тремтять ноги, а в роті пересохло, ніби там було посипано гарячою золою. Настала жахлива ніч. Стихла гарматна стрілянина. Замовкли мушкети, перестали кричати розпалені боєм воїни. Натомість нічна тиша сповнилася перед смертними криками вмираючих, стогоном і мольбами, лайками і прокльонами поранених, що лежали впереміж зубитими навколо міста. Ніхто не міг спати, ні віденці у своїх будинках, ні турки в наметах. А вранці Штаренберг послав до карамустафи офіцера, який повідомив, що острійці не відкриватимуть вогню, поки не будуть винесені, поранені і поховані убиті. Кілька днів над відним стояла повна тиша, напоєна трупною задухою. З обох боків не було зроблено жодного пострілу. Турецькі санітари і похоронні загони безборонно виносили тих, хто був поранений або відійшов у райські саде Аллаха. Тільки тоді, коли вровах. Не залишилося жодного трупа з турецького табору, стрільнула гаубиця, сповішаючи, що тише закінчилося. З тієї хвилини розпочався щоденний обстріл валів і бастіонів. Штаренберг ждав нового штурму, з тривогою поглядаючи на переділі загони захисників столиці. Але турки поводилися спокійно, і це почало дивувати старого генерала. Чому кара Мустафана наступає? Що він замислив? Готує підкопи і закладає міни під вали? чи жде підмоги і вичікує слушного часу. Генерал не спав, ходив вночі по валах, і в тиші прислухався, чи не чути гупання ломів і лопат. Слухали за його наказом офіцери і солдати, приклавши до землі вуха. І все даремно. Турки під копів не вели. Чи може ведуть тільки в день, коли вибухи стрясають землю? В одну з таких безсонних ночей Ян Кульчик привів до нього Кульчицького. «Ну, що, розповідай?» Бачив Карла Лотаринського, генерал посадив обох молодиків до столу, звелів подати вина, нетерпляче ждав відповіді. Ну уж розповідай, які вісті від герцога. Герцог уважно вислухав мою розповідь про становище у Відні і попросив запевнити вас, генерала, що ні на хвилину не забуває про обложену столицю, відповів Кульчицький. Уже йдуть з військами... Курфюрсти – баварські і саксонські. З дня на день ждуть короля Яна Собеського з поляками. Ось-ось мають прибути франконці. Як тільки всі ці сили об'єднаються, вони відразу ж виступлять проти кара Мустафи і знімуть облогу з Відня. Так запевняє герцог Лотеринський. Штаренберг уважно слухав кожне слово, але тривога і заклопотаність не зникали з його очей». Мене страшенно турбує те, що в місті лютує різачка. Ми кожен день ховаємо померлих. Хвороба забирає більше, ніж війна. Я доповідаю і про це. Герцог просив нагадати вашому превосходительству, що мор і пошесть невід'ємний супутник війни і особливо облоги. Однак, незважаючи ні на що, треба триматися. Відень здавати не можна. «Ми й не думаємо про це», – вигукнув губернатор. «Одного не можу зрозуміти, чому кара Мустафа, знаючи про наше важке становище, не штурмує, що він замишляє і підкопів не робить». Кульчицький надпив трохи вина, розгладив свої невеликі підстрижені вуса. Погляд його був серйозний. Генерале кара Мустафа не ждав такої відсічі, яку видали йому під час першого і другого штурмів. Втрати у турків величезні. В таборі теж багато хворих. Наростає незадоволення. Між воєначальниками починаються суперечки і незгоди. Тому великий візир з огляду на все це прийняв нове рішення. Яке? Не він вирішив заморити обложених голодом. У нас вдосталь припасів, він мусить знати про це. Чого не зробить голод то докінчать хвороби. Крім того, він великі надії покладає на підкопи та міни. Турки мастаки на такі роботи. Я знаю, однак зараз не чути, щоб десь рили. Риють генерали. Я знаю, що з боку Леопольдштата ведеться два підкопи. З братера один. Там зручно, сади підходять притул до валу, є куди потайки виносити землю. «Стежте пильно на цих ділянках, не виключено, що і в інших місцях не дрімають». «Спасибі, друже». Генерал перехилився через стіл і потиснув кульчицькому руку. «Це важливо для нас знати. Ми зробимо усе можливе, щоб протриматися якнайдовше. Але якщо облога затягнеться, ми загинемо. Вся наша надія на швидкий прихід короля і німецьких князів». Ян Собейський, на якого такі великі надії покладав губернатор Відня Штаренберг, прибув у табір Карла Латаринського тільки наприкінці серпня, привівши з собою сміховинно мале військо. Чотири тисячі вершників. Був він злий, як тисяча дияволів. Ще пак, якого сорому набрався, всю дорогу, як тільки згадував події останніх місяців, кров шугало йому в голову і заливала рум'янцем його одудле. Брезкле обличчя. Прокляті магнати, вони таки зробили так, як хотіли, не дали на похід жодного злотого. На липень було його власними стараннями зібрано і екіпіровано чотири тисячі кварцяної кіноти, гусарів. До цього можна було додати дві тисячі жовнірів, решта кілька тисяч піхотинців, яких просив Леопольд, то одне страмовище. Невояки, а звичайні селюки – польські, українські, литовські та білоруські хлопи. У свитках, у білих полотняних сорочках, у постолах або навіть личаках. Невідомо, чи вміють вони стріляти з мушкетів. А яка артилерія? Всього 28 гармат. І це тоді, коли кара Мустафа має, як подейкують, близько тисячі, а на стінах Леопольдової столиці – 200. Яка ганьба! Ось до чого довели магнатські інтриги і заздрощі – Кожен хоче бути королем, а для славої величі війчизни шкодує зайвого злотого прокляття. Коли в Тарнову гуру прибув від імператора Леопольда генерал Карафа і захотів побачити військо, яке мало йти під Відень, нічого було показувати. Довелося приховати в сусідніх селах і гори піхоту, і нещасну артилерію. Продефілювала на плацу одна кавалерія – якою генерал залишився задоволений і попросив виступити з нею негайно через Угорщину, щоб по дорозі приборкати повсталих проти австрійського гніту угорців. Собеський через Угорщину не пішов далеко, а головне не хотів бути на побіганьках у Леопольде, відомого хитруна інтригана. Тому повів своє військо форсованим маршем на простець через Сілезію і Моравію. А в гола Бруні його дуже радо зустрів Карл Лотаринський, не приховавши, однак, розчарування, що з королем так мало воїнів. Совецький відповів, що слідом іде гетьман Станіслав Яблуновський з головними силами. При цьому серце його тривожно занило. А що, коли козаки відмовилися йти в похід, і Манжинський повернувся з України ні з чим? Кого тоді приведе Яблуновський? От уже люгідну піхоту і артилерію, що лишилися в Тарновій гурі. Невідомість гнітила його, однак ніколи було віддаватися сумові й роздумам. Того ж дня в Голабрун прибув з франконцями графон Вальдек, а в Штадельдорфі приєднався курфюрст Саксонський. Союзники рушили до Тульне, розташованої за п'ять миль на захід від австрійської столиці і почали наводити неплавний міст через Дунай. Сюди підійшов з рейтерами курфюрст Баварський. Кілька днів кипіла робота, а коли міст був майже готовий, з'явився нарешті Яблоновський. Ах, краще б він не з'являвся, або ж зупинився б десь у полі. Та ніж, усунувся просто в тавір союзників, пройшов мимо австрійців, саксонців, баварців, мимо штабних наметів аж на берег Дунаю. Собецький глянув, і в нього опустилися руки. Перед ним чвалались стомлені, запилені в розбитому взутті звичайні хлопи, з Мазовії, Литви, Білорусії та Галичини проторохтіло на незграбних сільських возах кільканадцять гармат, і тільки дві тисячі жовнірів мали пристойний вигляд. Серед них він упізнав розкішні рудівуса пана Спихальського. Червонопикі, баварські рейтери ситі й добре вдягнуті, глузували. А, оце вояки, з цими ми не воюємо. Присягаюсь, ці польські бауери ні разу в житті не нюхали пороху. Примітка бауер німецькою селянин. Згоден з тобою, Міхель, вони накивають п'ятами, як тільки почують перший постріл. До Собеського долітали ці насмішки, він був ладен провалитися крізь землю, а коли до нього під'їхав Яблоновський, замість привітання суворо запитав, «Де ж козаки, пане Станіслав, привів чи ні?» Невеликий коронний гетьман стомлено похитав головою. «Ні, ваша ясна вельможність, не привів, матка, боска. Я ж так сподівався. Але вони йдуть. Полковник Менжинський сповістив, що веде 16 тисяч козаків. Явлоновський поспішив заспокоїти вкрай схвильованого короля. Я не міг ждати, бо генерал Карафа настійливо квапив мене виступити якнайскорше. Тому я залишив Менжинському провідників, а сам рушив у слід за вами». Собецький не повірив. 16 тисяч не може бути. Яблоновський ображено станув плечима. Так доповів мені посланець Менжинського. Але ж це чудово, пане Станіслав, вигукнув захоплено король. 16 тисяч. Настрій його раз поліпшився, навіть не завжди, безбарних, одутлих, щоках пробився легкий румянець. Він митю прикинув, що з козаками у нього буде 30 тисяч воїнів і зрадів ще більше. Не сорок, звичайно, як зобов'язався виставити, та все ж ціле військо. Та й ось що, пане Станіслав, пошли на зустріч полковнику іменжинському фільдєгеря. Хай поспішає, щоб устиг прибути до початку генеральної битви. Примітка фільдєгер, німецький військовий посланець, кур'єр. Через годину на військовій раді Яна Собеського було проголошено, згідно з польсько австрійським договором, головнокомандуючим об'єднаної армії союзників. Він тут же віддав свій перший наказ переправлятися на правий берег, зауважив при цьому. Панове, всі наші сили, за винятком козаків, які ось-ось підійдуть, зібрані в один кулак. Більше очікувати ми не можемо і не маємо права. Тільки в рішучому бою здобувається Вікторія і найближчими днями я дам Кара Мустафі генеральну битву. Прошу переправляти війська і вдень і вночі, без шуму, без крику, щоб не привернути уваги противника. Коли всі вийшли, Карл Лотеринський, в наметі якого відбувалася рада, наблизився до Собеського по-дружньому. Вони за ці кілька днів встигли запритулювати, взяв під руку і промовив. А Ваша Величність, тепер я хотів би познайомити вас з людиною, яка в усіх таборах, Нашому турецькому і в залозі Штаренберга почувається так же добре, як риба у воді. О, надзвичайно цікаво. Очі Собейського заблищали, він підморгнув Єві таленті, який не залишав короля ні на хвилину. Хто ж це? Що зробив цей чоловік? Це наш вивідач у турецькому таборі. Завдяки йому і я, і Штаренберг знаємо, що задумує кара Мустафа. Через нього я підтримую зв'язок з обложеним рідним. Просто неймовірно. А він часом не обманює нас? У мене спочатку теж виникала така підозра, але скоро я переконався, що це наш відданий друг. Не знаю, чому, але він люто ненавидить караму стефу. Це почуття сповнює всю його істоту. Як його звати? Кульчицький? Судячи з прізвища, він поляк. Можливо, ваша величність, але ви самі зараз спитаєте його, і Карл Лотаринський підняв дзвоника. На його молодійний звук до намету зайшов ад'ютант. «Запросіть Кульчицького». Ждати довелося недовго. Не минулої хвилини, як до намету вступив молодий стрункий офіцер у мундирі австрійської армії. Побачивши Собецького, він на якусь коротку мить зупинився, ніби вирішував, як йому повестися в присутності короля. А потім твердим кроком, який личить людині, звиклій до військової служби, наблизився і, вклонившись, привітався по-польськи. «День добрий, ваша ясновельможність». Советський витріщив очі, але ж це той шляхчич, котрий так добре прислужився йому взимку у Варшаві, і хоч на ньому зовсім інший одяг, помилки бути не може. Ті ж сірі допитливі очі, рівний з ледь помітною горбинкою ніс, короткі темні вусики і густий темнорусий чуб, що непокірними кучерями вибивався з-під шапки. От тільки прізвище у нього було інше. Здивований король глянув на Карла Лотаринського, спитав по-французьки. «Це є Кульчицький, мусіє. Так, ваша величність?» Собеський знову витріщився на молодика, навіть очі протер кулаком, ніби не довіряючи їм. «Як тебе звати величати, пане?» – спитав нарешті. «Кульчицький, я з тим, ваша ясна вельможність, виструнчився той. Але ж побий мене грім, я вже одного разу бачив тебе у Варшаві, і тоді в тебе було інше прізвище». «Так, ясно, вельможний пане король, ви не помилились, тоді я був Комарницький». Король раптом весело зареготав, аж ходором заходив його опасисти живіт, того перетягнути зеленим з китицями шовковим поясом, чим немало здивував Карла Лотаринського, який не розумів по-польському. «Ха, бачиш, пане, маю добру пам'ять, я відразу впізнав тебе. тільки не розумію, для чого цей маскарад, хто ж ти насправді, Комарницький чи Кульчицький?» «А як краще ваша ясновельможність називає мене Кульчицьким? До цього прізвища тут уже всі звикли. А може ти був такий же Комарницький, як і Кульчицький? А?» – хитро примружився Собеський, ставши схожим на звичайного собі дрібномаєткового шляхтича, що за пані розмовляє зі своїм хлопом. На цьому світі всіляку буває ваша ясновельможність, іноді зручніше виступати під чужим ім'ям. Адже не в кожного така добра пам'ять, як у вашої ясновельможності, з лукавинкою в голосі і погляді, відповів молодик. Та яке це має значення, як я нині прозиваюся? Головне – дати доброго чосу, караму Мустафі, щоб тікав без оглядки і ніколи більше не потикався ні в Австрію, ні в Польщу, ні на Україну. Собейський відразу посерйознішов. «Так, пане Кульчицький, чи то пак пане Кумарницький, чи як там тебе? Е, однаково, як ти прозиваєшся? Важливо, що я тобі вірю. Скажи мені, друже мій, чим пояснити, що турки не захопили Тульну і дозволили нам безперешкодно навести міста, зараз переправляти військо?» Тільки й впевненістю караму стафи, що союзники не посміють перейти на правий берег ваша ясновельможність, побояться його переважаючих сил. Скільки ж їх у нього? Якщо не рахувати вбитих, поранених і хворих, то боєздатних воїнів залишиться не більше ста тисяч. Сто тисяч ти не помиляєшся, адже ходять чутки, що карам Устафа привів 300 тисяч на військо. До перебільшення ваша ясна Крім того, разом із військом у похід пішло превелике множество невійськового люду. Невізників, погоничів худоби, кухарів, маркітантів, цирульників. Їх можна не брати до уваги. Собеський задоволено засупів носом, значу, що глянув на Карла Лотеринського і Таленті. А яку артилерію виставлять проти нас турки? Кажуть, Кара Мустафа має тисячу гармат. Арсен, а це був він, усміхнувся. Не вірте цьому, ваша ясна вельможність. Їх рівнув три рази менше. Тут помилитися я не можу, бо сам бачу весь артилерійський обоз. Турки завжди перебільшували свої сили, щоб залякати противника. Я знаю це, замислено промовив король. Не перший раз зустрічаюся з ними. Під Хотином було те ж саме. Він замовк. Думаючи або згадуючи щось своє Арсен поштиво зачекав якусь хвилину, потім порушив мовчанку А ваша ясновильможність, губернатор Відня генерал Штаренберг Під час нашої останньої зустрічі з ним дуже просив поспішити з допомогою Сили обложених кінчаються Від хвороб кожного дня вмирає 50-60 чоловік А ще ж гинуть від бомб і куль У місті починається голод «Я знаю», – сказав король. «Обложеним залишилося недовго ждати. Якщо зможеш пробратися ще раз до Штаренберга, скажи, щоб тримався до останнього. І ось ще, що треба розвідати західні околиці Відня, від Дунаю через гору Каленберг до Дорнбахського лісу. Чи не зайнята турками ця вигідна позиція?» «Я зроблю це, але я не знаю». Як мені повернутися до вас і одночасно потрапити у Відень? Крім того, я хотів би побувати у ворожому таборі. Може, в останню годину дізнався б про що-небудь важливе. Тобі не доведеться повертатися. довою піде один знайомий тобі пан, досвідчений, бувалий воїн. Він повернеться назад і доповість мені про все, що ви дізнаєтесь, а ти підеш своєю дорогою. Хто ж цей знайомий мені і досвідчений воїн? Чекайте, чекайте, ваша ясновельможність невже то пан Мартин Спихальський. Він тут? Радісна усмішка освітила заклопотане Арсенове обличчя. Совеський усміхнувся теж. Я бачу, ви з ним щирі друзі. Ну що ж, я радий звести вас сьогодні докупи, і хай це буде в рахунок моєї вдячності тобі за вірну службу ойчизній і королеві. Пане таленті, приведи сюди пана Спихальського. Секретар вийшов. Собецький заговорив з Карлом Лотаринським по-німецьки, і вони обидва схилилися над столом, на якому лежала розгорнута велика барвиста карта Відня і його околиці. Арсен стояв збоку і слухався в чужу мову. В душі не розтала впевненість, що недаремно він за останні два місяці витратив так багато сил, щоб підірвати могутність кара Мустафи. Недаремно ризикував, не один раз головою пробираючись у Відень, і припливаючи Дунай, сили союзників виросли вдвоє, а на чолі їх став сам Ян Собеський, який, подібно сіркові на Україні, присвятив своє життя боротьбі зі страшною турецько-татарською навалою, а рівно 10 років тому, коли був ще не королем, а гетьманом, на голову розгромив турків під Хотином. Хотілося вірити, що і зараз, коли Собеському виповнялося 54 роки, він не втратив ні мужності, ні військового вміння, і його не облишило військове щастя. Арсен прекрасно розумів, якщо не спинити караму Стефу під Відним, пів Європи впаде йому до ніг, а злачена доля буде поламана навіки. Тому в душі клявся, що зробить усе, аби допомогти Собеському розгромити ненависного ворога. Позаду за шелестів Полог Арсен оглянувся до намету в супроводі, талантів увійшов Спехальський, Пихальський, виструнчився, набундючився, наставивши вперед гострі вуси, клацнув за каблуками запилених чобіт. І раптом побачив Арсена. Де й поділася його напускна бандючність. А вуса здригнулися, молодецькі зуби заясніли в усмісті, а в очах подиві радість. Він вмить забув про присутність високих осіб, широко розкинув руки, кинувся до Арсена і згрібши його в міцні обійми, що сили вигукнув. «Друже мій, холера ясна, от не сподівався зустрітися тут із тобою». І тільки тоді, коли помітив здивований погляд кардо Латаринського і широке, гладке обличчя короля – що добродушно усміхався, зрозумів, якої нетактовності припустився. Він зашарівся, знітився, потім виструнчився і пробунів. «Я прошу вибачення, у вашої ясновельможності, така несподіванка. Друга зустрів, і знову зніяковіло замовк». Собецький гучно зареготав. «Друга побачив і про короля забув. Оце я розумію, дружба». Спихальський розгубився ще більше. Тепер уже спаленіло не тільки його обвітряне обличчя, і вуха побуряковіли. Здавалося, навіть вуса пойнялися малиновим полум'ям. Совеський зареготав ще дужче, він любив посміятися, а потім раз посерйознішав. Ну, от що, панове, не гайнуйте часу. Недалі, як завтра вранці, я повинен знати, чи вільні від турецького війська західні околиці відня, щоб зайняти їх. То вигідна позиція. Станемо там і вдаримо на супостата. Ох, коли б тільки вчасно прибув Менжинський з козаками. Останні слова короля вразили Арсена. Хіба сюди йдуть козаки, ваша ясна Так, я жду їх з години на годину. А Спихальський додав, сам Семен Палій веде їх. Два дні тривала переправа. В обідню пору, 8 вересня, останній солдат Союзницької армії перейшов на правий берег Дунаю. З боку Відня долітала глуха канонада. Линув підсилюваний поривами вітру тисячоголосий людський рев. Було ясно, турки здійснювали ще один штурм обложеного міста. Всі ждали наказу короля, щоб рушати, але Собеський не поспішав, стояв на високому пагорбі і в підзорну трубу розглядав далекий некурний шлях за рікою, чи не йдуть козаки. «Ах, Менжинський, Менжинський, чому ж ти запізнюєшся?» – примовляв з досадою. «Коли б ти знав, як потрібен тут? Як мені не вистачає зараз козацької піхоти?» А Верховні Союзницькі військові начальники зі своїми штабами стояли збоку і теж дивилися на лівий берег. Всі вже знали, на кого чекає головнокомандуючий таємно молили Бога, щоб прислав таку потрібну перед Генеральною битвою допомогу. Але шлях був порожній. Ні живої душі, ні хмаринки куряви вдалині. Ах, Менжинський, Менжинський. скрушно катав головою Собеський. Підійшов ад'ютант, щось тихо сказав. Король опустив підзорну трубу, оглянувся. Де він? Давай його сюди. До нього підвели стомленого, обшарпаного Мартина Спихальського. Ну що, не відповідаючи на привітання, вигукнув нетерпляче король. Розповідай. Спихальський виструнчився. Ваша ясновильможність, ми обшарили всю місцевість від Дунаю до Дорнбхавцького лісу, що за горою Каленберг. І ще далі. Ніде не зустріли жодного турка чи татарина. Всі селика Мустафа стягнув до Відня. Сьогодні з раннього ранку штурмує місто. Поспішає. Хоче до нашого приходу взяти його, замислено промовив мову Собеські. Тоді б розв'язав собі руки в тилу, і в генеральній битві у нього було б чимало шансів на перемогу. Але в нас теж немалі шанси і передусім те, що кара Мустафа не підозрює про наш наступ. Відразу ж після цього король віддав наказ військам виступати в похід. Австрійські, саксонські і баварські частини під командуванням Карла Латаринського рушили понад Дунаєм, займаючи лівий фланг. У центрі мав стати граф фон Вальдек зі своїми франконцями на правому фланзі. По Дорнбахському лісі та прилеглих долинах гетьман Яблоновський з поляками. Просувалися повільно, на ходу перегруповуючись у три лінії, з резервом і обозами позаду. Тільки на третій день пізно ввечері, не зустрівши опору, вийшли через Віденський ліс на визначеній диспозиції юробіж. Собеський зупинився зі своєю штаб-квартирою на вершині гори Каленберг – Підняв величезне червоне знамено з білим хрестом і розклав багаття, знак Штаренбургові і всім обложеним, що союзники прийшли їм на виручку. Віденці висипали на вали. З дзвіниці святого Стефана запускали ракети, ніби благали про негайну допомогу. Не ждучи поки жовніри поставлять намет, Собеський наказав розіслати на землі похідну постіль і ліг спочити. Довго не міг склепити очей, думав про завтрашній день, про наступну битву. Знав, що кара Мустафа теж готується до неї і хотів передбачити його заміри. Думав про королеву, свою кохану Марисеньку, перебаврав у пам'яті спільне життя з нею і доходив висновку, що було воно не таке вже й нещасливе. Дарма, що злі язики Плещуть про неї всяке. Звичайно, то правда, що взяв він її не дівчиною, а вдовою, що ще до першого заміжя не відзначалася вона цнутливістю, а вже, будучи за ним, теж дозволяли собі закохуватися в інших, хоча б у того ж Яблоновського. Згадавши пана Станіслава, скривився, і що вона знайшла в ньому. Та все за він давно простив її, простив за сина Якова, треба завтра наглядати за ним. І щоб згарячу не в'язався в у бій, подумав. Простив за глибокий, проникливий розум, за гарячі пестощі, якими обдаровували його, за красу, яка, здається, і рокам непідвладна. Молися завтра за мене, Марисенько, про шепотів, дивлячись у безмісячне зоряне осіннє небо. Та про що б не думав, а не міг позбутися тривожного відчуття, що холодило серце. Що буде завтра? Кому всміхнеться фортуна? За ким залишиться поле бою? Відповіді на ці запитання зараз бути не могло. Заснув непомітно, а коли вже заснув, тоді йому нічого не заважало. Ні форкання ні кони, ні перегукування вартових, ні розмови жовнірів, що ставили королівський намет, ні постукування сокир. Розбудив його з третіми півнями син Яків. «Батько, вставай!» – затримосив щосили. «Радісні новини!» «Що?» – кинувся король. Козаки прийшли. Передовий загін фастівського полковника Семена Палія. Менжинський привів. Чотири тисячі і півтисячі донських козаків. Прийшли? Не може бути, схопився на ноги Собеський. Як Бога, кохам, правда. Ждуть наказу. Де ставати? Слава Богу! А решта? Решта з обозом відстали. Будуть пізніше. Після останнього невдалого штурму коли сотні воїнів Падишаха наклали головами, а тисячі були поранені, у турецькому таборі панували розгубленість і пригніченість. А воїни відкрито ремствували на Сараскера, котрий, на їхню думку, навмисне затягував облогу, щоб тільки не дати місто на пограбування. Паші, Кримський хан, Молдавський та Волоський господарі були обурені нерішучістю карамустафи його невмінням вести облогу. Одержавши від всюдисущих татар звістку про те, що Собеський переправився на правий берег і вже займає гору Каленберг Карамустафа зібрав військову раду. Червоний намет візира гудів, як роздратований вулик. Ніхто не доторкнувся до солодощів і духмяної кави, якою пригощав високих гостей візирські каведжі. Ніхто також не звертав уваги на небачені багатства і казкову розкіш, що приповнювали величезний набагато кімнат намет. На фонтанчик, що тихо дзюрчав у мармуровій чаші, на розвішану по стінах зброю, оздоблену золотом, сріблом та коштовними каміннями. Хіба до того зараз? Ішлося про життя і про честь держави. Коли увійшов карам Мустафа, паші замовкли і схилили в поклоні голови. Серескер дозволив усім сісти і сів сам. За останні дні він схуд, ще більше почорнів. Настрій у нього був явно пригнічений. А Відсорбнувши з фарфорової чашечки один ковток, повільно обвів поглядом воєначальників, що, поопускавши очі, закам'яніли, сиділи на шовкових подушках. Тихо запитав Що будемо робити, вельми шановні паші? Ніхто не вирухнувся. В наметі надовго запала могильна тиша. Здавалося, паші проковтнули язики. Кара Мустафу почала ухоплювати лють. Мерзенні гладкі ішаки, кровожерливі собаки, нікчеми й заздрісники зловтішаються його невдачами. Ладні пожертвувати життям своїх воїнів, аби лиш вирвати у нього з рук владу великого візира і сераскера, негідники. Він ледве стримувався, щоб не нагримати на них, але розважливість перемогла. Стиснувши кулаки, перепитав. «Ну, то що порадять мені мої пащі?» Тут підвів голову хан Мюрат Гірей. Кинув коротко. «Зняти облогу і відступити?» і тоді ніби прорвало греблю. Заговорили всі разом, люто блискуючи очима. А вже ж відступити! Два місяці товклися під цим проклятим містом, а чого добилися? Ми всі тут перемремо, як мухи. пошесть уже розправилася з третиною війська. Аллах відступився від нас. Виманити Штаренберга в поле, а потім разом із Собецьким розгромити. У чистому полі ми матимемо перевагу. «У нашому таборі кожен другий або поранений, або хворий. Як воювати?» Кара Мустафу знову почав душити гнів. «Не всі разом, хтось один. Це ж військова рада, а не Стамбульський базар!» Підвівся паша Будський Ібрагім Шурин Султана, тримався незалежно, бо відчував підтримку високого порога. «Вельмишановне Сераскере, високоповажні паші!» Я воїн, тому не ждіть від мене багато слів'я, скажу коротко. Щоб урятувати військо нашого самогутнього повелителя і володаря Султана Магомета, нам потрібно відступити. Ми опинилися між трьох вогнів, між Собеським, Штаренбергом і Різачкою, яка нещадно косить наші лави. Хто має іншу думку, хай скаже, і сів. Зразу ж підхопився сухий, але енергійний, розумний паша Адріанопольський. Великі візери, всі паші одностайні в тому, що двомісячна облога Відня не принесла нам перемоги і що її потрібно зняти. «Чому ви запитаєте мене?» – відповідаю. «Тому що ми вже втратили вбитими, померлими від хвороб і пораненими половину війська». Тому що в тилу у нас стоїть сам Собеський, полководець досвідчений і рішучий. Тому що Штаренберг захищався хоробро, а тепер, коли йому на допомогу підійшло союзницьке військо, він і не подумає про здачу міста. Тому що з дня на день треба чекати дощів і осінніх холодів, а у нас немає зимового одягу. Тому нарешті, що не ми перші відступаємо з стін цього міста, великий султан Сулейман. Також відступив, не здобувши лаврів переможця. А коли відступимо, то збережемо військову надію на перемогу в майбутньому. Хай поможе нам Аллах. Кара Мустафа скриготнув зубами. Ганьба! Високоповажні паші забули про воїнську честь і достоїнство. Забули про честь Османської держави і славу падишаха. Ми прийшли на війну а не на веселу прогулянку. Я Аллах зовсім не відступився од нас. Він не відступається від людей мужніх і рішучих. Пам'ятайте про це. Я вірю. Ще три дні облоги і відень упаде. Обложені тримаються з останніх сил. Почекайте ще три дні, шановні паші, якщо ми не візьмемо цього проклятого міста, я дам наказ про відступ. А нічого боятися. Поляки змучені далекою дорогою, в бою вони не стійкі. Король польський не насмілиться напасти на нас. Я сам нападу на нього і примушу тікати без оглядки. Я не відступлю з підвідня, поки не візьму його. Аллах мені свідок. Завтра із шаблею в руці битимусь, як рядовий воїн, і краще мені загинути, ніж одержити петлю на шию. Хай допоможе на малах». Це моє останнє слово. А зараз, паші, йдіть до своїх воїнів і готуйтеся до наступного дня. Я прийшлю диспозицію. Ми розвернемося фронтом до Собеського і з допомогою Аллаха розгромимо його. Ідіть. Паші мовчки вислухали серед почали виходити з намету. Але з того, якими похмурими були їхні обличчя, як важко піднімалися вони з м'яких шовкових міндерів, було ясно, що слова Кара Мустафи не заспокоїли їх і не переконали в правильності його рішення. Сафарбей зупинив коня на пагорбі, звідки було видно західній околиці Відня і гору Каленберг. Поволі провів рукою на рівні очей невидуму риску, показав Арсенові. Ось тут завтра завариться каша, бачиш, уже Ібрагім Паша займає правий фланг. Від Дунаю до Гейлігінштадта. Яничари копають шанці, ставлять гармати. На лівому фланці зосереджено 30 тисяч вершників. Кара Мустафа сподівається на успіх. «Ненку, де по-твоєму найслабше місце у Турецькій в обороні?» – спитав Арсен. Той задумався. «Важко сказати. Великий візир виставить завтра близько 100 тисяч воїнів та понад 300 гармат. А 20 або 30 тисяч воїнів...» залишить навколо обложеного Відня. Сила, як бачиш, немала. Крім того, резерву, обоз. І все-таки, невже немає слабкого місця. Слабке місце є, але нападаючи, якщо використає той шлях, сам повинен бути готовий до найгіршого, бо ризикує потрапити в пастку. Що це за шлях? Ненко підвівся, на стременах простягнув перед руку. А бачиш, он там містечко... Гейлігенштадт, бачу, а від нього до самого Деблінга тягнеться глибоко ущелина, по якій можна таємно проникнути в тил турецького війська. Це, звичайно, дуже небезпечно, бо якщо тих сміливців турки виявлять, їм залишиться одно – достойно зустріти смерть. Ну і що ті сміливці зможуть зробити, по-твоєму? Несподівано напасти на є нечарів з тилу майже з самої середини турецького табору. Розумієш, що це означає? Арсен рвучко нахилився до Сафарбея, обняв і міцно поцілував у щоку. Спасибі, ненку, спасибі, друже. Тепер мені пора. Живий буду, знайду тебе, загину сповісти златку і скажи їй, що кохав її не досе на світі. Ти що, Арсене? Ненко струснув Арсена за плечі. Не не думав провести тієї ущеленою союзників? Чому союзників? Козаків. або тільки прибули. А якщо там буде засада, ви ж усі загинете. Любимій Ненко, у нас кажуть, не такий чорт страшний, як його малюють. На те і війна, щоб ризикувати. А я ж хочу відомстити караму Стефі за златку, за свої поневіряння, за мою сплюндровану землю. Чого б це мені не коштувало? А ти бережи себе». Бо на випадок моєї загибелі ти один зможеш допомогти злаці вирватися з базурів кара Мустафи. Ну, прощай. Він ще раз обняв Ненка і торкнув коня. Прощай, Арсена. Прощай, друже мій. Настала неділя 12 вересня 1683 року. В таборі союзників з позаранку усі були на ногах. Сходило сонце, але крізь густий осінній туман воно просвічувалося скупо, блякло, забарвлюючи все довкола в якісь неприродні, молошно-криваві кольори. Туман піднімався до половини гори Каленберг, а рідшав на схилах і суцільною непроникною пеленою закривав низини долини Дунаю. На тим сивим туманним саваном неясно, буванів ванів гострий шпиль святого Стефана, а з нього линули й линули Тривожно закличні звуки дзвонів – бом, бом, бом, подув легенький вітерець, і туман почав поволі розсіюватись. Шпиль Святого Стефана вищив і вищив, ніби виростав на очах. Незабаром довкола нього окреслилися неясні контури міста. Вималювалися напівзруйновані, подзьобані бомбами і ядерами земляні стіни. На них стояли тисячі віденців. А коли сонце підбилося ще вище і, бризнувши на землю, снопами яскравих променів розігнало залишки туману, враженому зорові Собейського і союзних воєначальників відкрилося моторошне видовище. По горбах і долинах, що розкинулися навколо міста, і на південь від нього... Звивалися ворожі траншеї, а в них, мов мурашки, кишили тисячі турецьких воїнів. Вони лагодили зруйновані фортечною артилерією юшанці, копали нові, встановлювали гармати. Ближче до Каленберга, від Дунаю, і аж за Дорнбахський ліс стояло в бойовому строю, готове до атаки військо Карамустафи. Мустафи. Собеський страху не відчував. Зі своїх 54 років майже сорок тримав він у руці шаблю і не раз особисто брав участь у кривавих сутичках. Звик. До того ж, під його рукою було сімдесят тисяч воїнів, і це щонебудь небудь означало. Ранкову червону рожеву тишу прорізало п'ять далеких пострілів з гармат. Турки подали знак про початок атаки. І в ж мить весь правий турецький фланг, що стояв насупроти Карла Лотаринського, рушив уперед. Вдарили гармати, їм відповіли австрійські, зав'язалася артилерійська дуель. Незабаром спалахнули рукопашні сутички, що скоро переросли в жорстокий бій. Собезькому було видно, як полки осма гли, Паші Месопотамського після вічедушних атак здригнулися, змішалися і покотилися назад, спочатку до Нуздорфа, а потім до Гейлігенштадта. Ну, почалося, подумав він і наказав кинути в атаку франконців фон Вальдека і драгунів Любомирського. Послав гінця також на свій правий фланг до Яблоновського, який стояв без руху, з наказом наступати». В центрі турки вчинили такий шалений опір, що франконці затопталися на місці, а драгуни, зазнавши серйозних втрат від громадного вогню, відкотилися на вихідні позиції. Бачачи це, Собеський вирвав з шпагу, ринувся вперед. Поляки за мною. За ним помчали дві гусарські хоругви, обігнали короля. Примітка хоругва, військовий підрозділ. Згоду врізалися в стрій спагіїв, трохи потіснили їх, та збити з позиції не змогли. Отямовшись, турки самі прийшли в стрімку атаку і незабаром примусили гусарів поспішно відступати. Собеському довелося б зовсім того, коли б фланах з не вдарили рушничним вогнем чотири батальйони німецьких «Ланцгнехтів», що стояли в резерві. Під шквальним вогнем з завернули коней і відступили. Підбадьорені гусари кинулись переслідувати їх. І на цей раз успішно згоду захопили пагорб, що панував над прилеглою місцевістю. прибув сюди з чотирма німецькими батальйонами і двома батареями через годину, коли в долині кликотів бій. З'їхавши на вершину горба, несподівано для себе побачив у долині червоний намет Кара Мустафи. «Панове, там сам великий візир!» – гукнув до гармашів. «Пошліть йому кілька гостинців!» Гармаші встановили гармати і вдарили ядрами. Але безуспішно ядра падали в саду, недолітаючи до шатра майже на півверсти. На допомогу з прислав загін буджатських татар хан Мюрат Гірей. Бій затягнувся, перетворившись на справжнє криваве побоїще. Ні одна сторона не змогла зрушити з позиції противника. Собеський кинув в атаку свою піхоту – Польські, українські, білоруські та литовські хлопи, на яких він ще вчора дивився з неприхованим презирством, безстрашно ринулися вперед, відкинули буджаків, у ходу перемахнули через долину і закріпилися на височині, якою король по диспозиції мав володіти на кінець першого дня бою. Далі йти вони не могли. Їх притул розстрілювала картеччу турецька артилерія. З Дорнбахського лісу виступив Станіслав Яблоновський, який вишукував свої війська півмісяцем, щоб Карам Устафа не зміг обійти його фланг, і тепер, відтіснивши яничарів та їхні вихідні позиції, сам почав атакувати. Запеклі бої зав'язалися на лівому крилі союзних військ та в центрі. Османські війська прагнули будь-що перемогти, союзники були охоплені відчайдушним поривом відбити оскаженілля атаки і самим перейти в наступ. Затяжні криваві сутички, що спалахнули о 10-й годині ранку, коли розсіявся туман на всьому протязі від Дунаю до Каленберга, перетворилися на справжню Січу. Поляки, австрійці, козаки, німці показували масові приклади беззавітної мужності. Коли османська кінота зайшла у фланг польській піхоті, що прорвалися глибоко в розташування противника, брат-королевий грав. Де з одним ескадроном гусарів безстрашно вдарив їй у лоб, зім'яв передні ряди нападників, і ті відступили, а вніше паніку у розгардіяж у свої частини. Козаки, відомі у всій Європі як найкращі піхотинці, зупинили яничарів і відкинули назад. Австрійці разом з баварцями, саксонцями та франконцями потіснили османів на березі Дунаю майже до самих передмість Відня. Кілька годин битва шеленіла, як розбурхане море. Ян Собейський міцно тримав кермо влади над військом союзників у своїх руках. З узвища йому його штабним офіцерам було видно все поле бою. До нього прибували гінці з донесеннями, але він і без того бачив все, як на долоні, і відразу ж слав їх назад з новими наказами. В другій половині дня, коли османам, незважаючи на люті атаки, Ніде не пощастило добитися успіху, король раптом відчув, як Терези історії, що творилися тут з багатьох десятків тисяч людей, поволі почали перехилятися на його бік. Це засвідчувалося багатьма ознаками, які помітили досвідчене око старого полководця, і тим, з якою твердістю союзники відбили всі атаки противника, і як чітко виконувалися його накази. Як заспішили, заметушилися ворожі загони, що стояли в резерві Карамустафи, Мустафи. І навіть те, яким ясним, одухотвореним, щасливим було обличчя сина Якова, коли він, несучись, начолів гусарської хуругви в атаку, відсилютував батькові шпагою. О четвертій годині, несподівано для себе, король помітив якийсь дивний рух у таборі противника. Спочатку на його лівому фланзі почали тікати яничари. Темними хвилями Вихлюпувались вони з окопів і безладно, мовби охоплені жахом, мчали в тил, зминаючи резерви, що стояли позаду, і тягнучи їх за собою. Потім зрушив хан з Ордою і теж кинувся навтіки. Король не міг зрозуміти причини такої поспішної течі, та й не задумувався над цим. Потрібно було закріплювати успіх. Розіславши гінців з наказом рішуче атакувати противника по всьому фронту, він сів на коня і на чолі двох гусарських хоругов. Помчав уперед. Увечері перед вирішальною битвою Арсен проїхав мимо редутів, де гармаші насипали захисні вали до Гейлігенштадтської ущелини. Згорба уважно роздивився позиції яничарів і табір кримських татар у тулуних, а потім, кинувши напризволяще у в чагарях коня, плигнув у яр. Ішов швидко, наскільки дозволяли дерева і густі кущі. Тут було безлюдно і тихо, пахло сирістю і грибами, десь праворуч у заростях мирно жебонів невеличкий струмок. Уж не вірилося, що на горі за кілька десятків кроків тисячі воїнів з обох боків яру копають шанці, встановлюють гармати, готуються до завтрашньої битви. Сутінки гостішили, і незабаром настала ніч. Він не боявся збитися з дороги, бо знав, що яр виведе в розташування союзників Ішов довго навпомицький Натикаючись на дерева і кущі Спотикаючись, а іноді і падаючи Десь у півночі його зупинив Оклик німецького вартового Вер іс да Примітка Вер іс да, хто тут? Не стріляй, я свій Арсен виліз з нетрів І опинився на галявині Де палахкотіло багаття Навколо нього спали солдати Вартовий провів його до офіцера, а той, дізнавшись, що перед ним сам Кульчицький, про якого серед союзного війська вже ходили легенди, спитав, чим можу служити. «Я хочу зустрітися з головнокомандуючим», – сказав Арсен. Офіцер розгубився. «Оу, менш, але ж це зараз неможливо. Ніч». Примітка «менш» німецької чоловіче. «Що ж робити? Вранці може бути пізно». Арсен зажурено похилив голову. Справді, те, що він замислив, треба починати негайно. Офіцер теж мовчав. Червоністе світло від вогню вихоплювало з темряви його худорляве з білявими бровами обличчя і сумні голубі очі. «Хіба одвести тебе до нашого оберста?» Ніби роздумуючи запитав тихо. Примітка оберст, полковник. Арсен стинув плечима. З ним я поговорю так, як і з тобою. Ти по нашому нігугу, я по вашому через п'ятдесяте. От коли б мені до поляків або до козаків, до козаків, так вони ж тут, поряд, сусіди з нами. Невже? Арсен не зміг приховати радості. Веди мене до них негайно. Козаки, що й не пробили, їх поставили в другій лінії в резерві. В їхньому таборі, як і повсюди, горів вогонь. Кашовари варили куліш і кашу. Ніхто ще не спав, готувалися до бою. Одні копали шанці, інші тесали кілля для вовчих ям, третій годували коней. Варсена радісно забилося серце свої. Він відступив від офіцера німця і попростував до вогнища, над яким висів на тренозі чорний казан. Біля казана з великим ополоником крутився маленький козачок Кашовар. Готовий, знаєш, маєш. придсмокнув він язиком. Скуштувавши гарячої страви, куліш вийшов на славу, навіть дзінька дома в печі не зварить такого. Арсен усміхнувся, та це ж Іваник, і згрівши кошовару на оберемок, підняв над землею закружляв навколо вогнища. Іванику, от не сподівався зустріти тебе аж під самим Віднем, здоров, брате. Іваник Задригав ногами Арсен, «Та невже це ти, знаєш, маєш?» І загукав, що сили, «Братці, сюди, Арсен з Венигора, об'явився, батьку Семене, Романи!» На його крик звідусюди сипанули козаки. Першим пробіг Роман, обняв побратима, притис до груди і поцілував у щоку. Підійшов Семен Палій. «Батько!» – кинувся до нього Арсен, «Як добре, що ви тут!» «Я теж радий бачити тебе живим і дужим, те шею в яничерській шкурі». Отже, щось маєш на думці? А вже ж? А є тут поряд глибока ущелина, Я щойно прибув нею із табору кара Мустафи. Узяти б нам тисячу дві хлопців та пробратися у тил бусурменам. Ото був би переполох. Палій не зводив пильного погляду з молодого друга. Ти впевнений, що пощастить? Звичайно, можемо всі головами накласти, але якщо пофортунить, то будемо на коні. Хм... Заманливо. Тільки треба сповістити головнокомандувача. На щастя, його посланець тут. Ходімо до нього. І Палій, хитро примружившись, рушив до свого намету. Арсен і Роман пішли за ним. Біля намету на розісленні кириї хтось міцно спав, розкинувши руки. Потужне хрупіння, що лунало мало не на всю галявину, свідчило про безтурботний сон чолов'яхи. Пане, вставай, голосно промовив палій, так і царство небесне можна проспати. Але той вусом не повів. Тоді палій штовхнув королівського посланця під бік. Посланець щось замугикав, відмахнувся рукою, мов від набридливої мухи, перевернувся на бік і захропів знову. Арсенові вчулося щось знайоме в тому могиканні, та не встиг він те, що саме, як палій, розсердившись, досить безцеремонно, за з плячого і дав доброго стосана. Хропіння враз тихло, чолов'яга заворушив вусами. Яка там холера штовхається, чи захотілося панові мудрагелю скуштувати моїх кулаків? Арсен ударив руками об поле. Адже це Спихальський, як було відразу не впізнати. Він стиснув долоною полякове плече. Годі тобі, пане Мартине, вставай. Спихальський скупився мов ошпарине. Арсен холера, ясне, чим вже зразу не розбудив. А мені, пане Добродію, саме приснилося, що ми з тобою... Чекай, чекай, пане Мартине, зупинив його пошикування, палі. Сни потім розкажеш, а зараз їдь до короля. Чого б то? Палій пояснив. І не подумаю, несподівано заявив Спихальський, щоб я не пішов з вами, такому не бувати. І не проси, батьку, не піду, посилай кого іншого. До короля кожному покажуть дорогу, Палій подумав, добродушно кинув. Біз з тобою, лишайся, пошлю когось із козаків. І звернувся до сотників. Хлопці, піднімайте людей, половина зостанеться тут, а другу половину я візьму з собою. Та швидше, час не жде. Пойму, коли і гайда. Батько Семена, візьміть і моїх донців, попросив Роман Войнов. А то бояться хлопці, що приїхали з Дону, аж на Дунай і в справжньому ділі не побувають. Палій запитально глянув на Арсена. Той ствердно кивнув головою. А з кіньми... Яром вони проберуться, нам би не завадив летючий кінний загін. Гадаю, проберуться тоді готуй своїх донців, коротко кинув зраділому Романові полковник. Через годину дві тисячі піших козаків і загін донців з кіньми на поводах спустилися в яр і рушили вслід за Арсеном з Венегорою йшли обережно, один за одним, розтягнувшись на півмилі. Спочатку нічна темрява, а потім густий туман і непроглядні зарості лісу надійно ховали їх від стороннього ока. А коли зі сходом сонця вдарили гармати, затріщала рушнична стрільба, і повітря сповнилося ревом тисяч людських голосів, брязкотом зброї і тупотом кінських копитів, пішли сміливіше. Тепер хоч би хто й почув їх, то не звернув би уваги, бо все довкола ревло, Гоготало, а земля стрясалася від вибухів бомб. Нарешті палій дав наказ зупинитися, а сам з Арсеном пішов у розвідку. На узліссі вилізли на високого дуба з сухою верхівкою і, примостившись так, що було видно на всі боки, почали спостерігати за полем бою. Розуміли обидва, що сила у них невелика, і вводити її в діло можна тільки тоді, коли битва досягне найвищої напруги і один сильний несподіваний удар може принести перевагу. В чеканні минали години, звернуло з півдня. Навколо вирвало криваве бойовище, незважаючи на те, що на правому фланзі турки відступили аж до стін відня і обложені, вже мали можливість перегукуватись із солдатами Карла Лотеринського. Ще було рано говорити про перемогу. Палій бачив, що у Карамустави у тилу стоять свіжі резерви, яничарські полки і кримська орда, які, вступивши в бій, перехилять чашу терезів на свій бік. Саме вони весь час і привертали його увагу. Особливо небезпечними були яничарські бюлюки, що засіли в окопах другої лінії оборони. Глибоко зариті в землю, вони займали дуже вигідну позицію, підтримувану кількома батареями гармат. Лоб їх узяти було просто неможливо. А за ними в широкій долині причаїлася Орда, і Мюрат Гірей, виконуючи накази Кара Мустафи, посилав у загрозливі місця численні загони кінноти. Ці сили могли вирішити наслідок битви. Коли сонце звернуло з полудня і почало сідати за Віденський ліс, осліплюючи війська противника, Палій вирішив, що настав сприятливий час. Пора, Арсене. Вони швидко спустилися на землю. Палій зібрав сотників. Ну, хлопці, слухайте уважно, до яничарських окопів підлазити з тилу обережно, непомітно, щоб жодна собака не почула нас. В окопи вриваємося, мов чорти, з криком, свистом, мушкетною стріляниною, побільше гвалту, побільше шуму, щоб нагнати страху на яничарів. Зрозуміли? Зрозуміли, батьку, і знайте, відступати нам нікуди. Забилися ми аж на край світу, додому далеко, і шлях туди лежить тільки через перемогу, інакше всім смерть. Тож сміливо, без страху вперед, сотня за сотнею, рубайте ідолів, не жалійте, вони прийшли сюди не в гості, а щоб загарбати чужу землю, чуже майно, а ми на чужій землі захищаємо свою. Тож, браття, забудемо про страх, пам'ятаємо мудру стародавню приповідку сміливців, або пан, або пропав. Пам'ятаємо, батьку, тоді, виводьте сотні на узлісся, а ти, Романе, звернувся Палій до Воїнова, зі своїми донцями жди мого сигналу. Як тільки почуєш козацьку сурму, вихором вилітає із засідки, промчи понад окопами, порубай тих, кому пощастить утекти від наших а потім удар у флани ханові Мірадгірею. Татари страх не люблять флангових ударів. Гаразд, батько, зроблю, ну з Богом. А двадцять козацьких сотень швидко просочилися крізь зарості і вийшли на узлісся, звідси, ховаючись у вибалках серед виноградників і садів, проникли в тил яничарських окопів і артилерійських батарей. Арсен ішов попереду в своєму яничарському вбранні, показував шлях. А все складалося якнайкраще двох чи трьох яничарів, що випадково наткнулися на козаків, було знято влучними пострілами з мушкетів. На ці постріли ніхто з турків не звернув уваги серед загальної гуркотніви. Палій підняв шапку, махнув. «Можна починати, хлопці». Козаки вирнули із засідок і поплазували до окопів та артилерійських редутів. Арсен, Іваник і не відставали від полковника. Вони домовилися оберігати його в бою. «Ось і окопи». До них кілька кроків яничари займаються, хто чим одні спостерігають за боєм, що поволі наближається до них, другі полуднують, треті дрімають проти сонця. Ніхто з них, мабуть, не думав, що сьогодні їм доведеться брати участь у ділі. Ось ось вечір покриє осінню землю туманними сутінками, і бій сам по собі затихне». І раптом з тилу, звідки найменше можна було сподіватися, нападу пролунав бойовий клич, і сотні козаків, стріляючи з пістолетів і мушкетів, розмахуючи шаблями, кинулись в окопи. Багато хто з яничарів так і не встиг зрозуміти, хто напав на них, бо загинули в першу ж хвилину. Інші з жахом упізнали козаків, крик розпачу, благання пролунали на артилерійських редутах і в окопах. Гармаші перші дали драла. Яничари почали тікати теж. Страх засліпив їх. Тікали хто куди. До передової лінії, до міських валів, а найбільше в тому напрямку, де стояла Кримська Орда. Якраз цю картину і спостерігав Ян Собеський. Арсен скинув шапку яничарку і бешмет, щоб свої не прийняли за яничара. В одній сорочці гасав по окопах, намагаючись не відставати від палія. Рубав, стріляв, відбувався. Його шабля не знала спочинку, не давала промаху. Не одна яничарська голова скотилася під ноги в бур'ян, не один ворог падав на коліна і благав «Аман, Аман!» примітка Аман турецькою «помилування, пощада». Не відставали від Арсена Спихальський та Іваник. Спихальський рикав, мов роздратований бугай, його громоподібний голос перекривав гамір бою, а Іваник вирішав тонко і безстрашно кидався на будь-кого, хто ставав йому на шляху. Окопи були завалені трупами, земля заюшилася кров'ю. Яничари вже не чинили ніякого опору. Хто лишився живий, той чимдуж тікав з криком "Ой, є правовірні козаки в тилу, рятуйтеся. Палій наказав сурмачеві подати сигнал Романові Воїнову. Мідна труба засяяла золотом проти сонця, а її металеві звуки луною прокотилися над полем бою і досягли узлісся, де в засідці ждали цього сигналу доньці. З оголеними шаблями зі свистом і гиканням вискочили вони на рівнину, нестримним вихором промчали понад окопами, наздогнали втікачів яничарів і, постанавши їм голови, завернули у фланих татарам. Мірат Гірей бою не прийняв. Несподіваний прорив козаків у самому центрі турецьких позицій приголомшив його. Горда, збиваючи тисячами кінських копит, в густу пилюку кинулися тікати – топчучи тих, хто опинився на її шляху. На переріз ордів від червоного намету митнулося кілька вершників, і серед них у білій абі, вкритій дорогоцінними камінцями і розшитій канетелю у білому тюрбані сам Кара Мустафа. Примітка Аба – плащ Зупиніться, блага він, нещадно б'ючи коня. Куди ж ви? Ще один удар, і Собеський покотиться назад. О, Аллах! Але Орда промчала повз нього, не стишуючи бігу. За Ордою подалися спагії, оголюючи позиції перед гусарами Собеського. Слідом за яначарами другої лінії татарами спочатку а потім швидше і швидше почав відступати весь правий фланг турецького війська. Даремно Карамустафа метався від хана Мюрат-Гірея до своїх пашів, даремно просив зупинитися, погрожував, благав, ніщо не помагало. Пойняти жахом військо відкочувалося з позиції зі швидкістю снігової лавини і з такими ж катастрофічними наслідками. Кінота топтала піхотинців, аби лиш вирватися з табору на широкий простір, де їй ніщо не загрожувало. Піхотинці кидали артилерію, рушниці, намети, одяг, поранених і хворих, награбованих в поході добро, рятувалися самі, як хто умів. Візники, фуражири, пастухи, маркітанти і цирульники теж залишали все. Намети, вози, кони, олів'ї, верблюдів мчали в порожній на схід, якомога далі відвідня. відня. Зрозумівши, що битва програна і що його от-от схоплять воїни противника, Карам Устафай зі своїм почтом і особистою охороною теж кинувся навтіки з поля бою. На повному скаку промчав мимо свого червоного намету, мимо гордого бунчука, що височив над ним, клянучи в думці і хана, і Пашів, і боєгузливих воїнів, недостойних захисників преславного Аллаха, а все покинув. Усе втратив і, охоплений люттю і страхом, як останній боягуз, гнебною течою рятував своє життя. У турецький табір виступали союзні війська. Король Ян Собецький з гусарами захопив червоний намет, а в ньому знамену пророка, який він з на другий день відіслав у подарунок папі Римському. А в казні великого візера було знайдено 5 мільйонів гульденів. Два мільйони королю взяв собі, три передав австрійцям. У таборі турки залишили 15 тисяч наметів, 160 гармат, величезну кількість ядер та іншого військового спорядження, сотні мішків кави, а також купи тіл бранців, зарізаних під час відступу. Разом з убитими турецькими воїнами вони захарачували всю місцевість довкола Відня, і від того повітря почало сповнюватися нестерпним трупним смородом. Собеський наказав відвести військо в поле на півтори милі від міста і там став табором. Через два дні спустившись по Дунаю з Лінце у Відень під грім гарматної стрільби в'їхав імператор Леопольд. З ним прибули члени Верховної Ради. Тримався імператор Пехаато, ніби сам щойно одержав перемогу над ворогом. Ходив повідньо, оглядаючи місто, гоголем, випинаючи вперед нижню губу. Увечері на засіданні Верховної Ради відзначив найвищими почестями військового губернатора столиці генерала Штаренберга, подарувавши йому також маєток і значні суми грошей. Штаренберг був радий, але відчував себе трохи незручно – бо нікого з інших полководців, навіть Карла Лотаринського, нагороджено не було. Обминули його також і при розподілі трофею. Штаренберг посмів просити тільки за одного Кульчицького, розповівши про його сміливі подвиги і незвичайну винахідливість. Леопольд подумав і сказав, «Гадаю, цей полячок буде вельми задоволений моєю милістю». Я дарую йому будинок у старому місті поблизу собору Святого Стефана, а також увесь запас кави, захоплений у турецькому таборі. Він нікому, виявляється, не потрібен. Там його, як кажуть, сотні мішків. Майже всі пивоварні в Австрії зруйновані противником. Пива обмаль, тож хай ваш Кульчицький... У подарованому будинку відкриє кав'ярню і привчаємо їх, підданих, до цього смачного і корисного напою. Штаренберг скривився, хотів було заперечити, сказавши, що жоден австрієць у житті своєму ще ні разу не випив жодної чашечки кави, за винятком хіба самого імператора та його сім'ї, а тому найречі матиме Кульчицький з цього дарунка який-небудь зиск. Та побоявся розгнівати імператора і промовчив. Карл Лотаринський, як почесний гість Верховної Ради, тримався з гідністю, жартував, усміхався, але Штаренберг бачив, як він глибоко вражений тим, що його обійшли нагородами і почистями. Тільки великосвітське виховання та природжене почуття гумору допомогли герцогові приховати образу і не подати виду, як зараз у нього гірко на душі. Всі бачили і розуміли цю несправедливість, але ніхто не насмілився указати на неї імператорові. Ніхто не хотів у час загального тріумфу з приводу небаченої і нічого гріха таїти мало сподіваної перемоги над величезним військом кара Мустафи потрапити в немилість. Нарешті постало питання, як відзначити Яна Собеського? «Я послав до нього ад'ютанта і повідомив, що хочу зустрітися з ним завтра і подякувати йому за його ратні труди», – сказав Леопольд. «Але як прийняти переможця?» «З відкритими обіймами», – вигукнув прямодушний Карл Лотеринський. «Як же можна інакше?» «Він урятував Відень і всю Австрію». Леопольд нахмурився. «Я не можу удостоїти його імператорських почестей. Я імператор породу, спадковий, а він король виборний. Різниця, як бачите, велика. Але ж він не шкодував життя і життя свого сина за імперію вашої величності, не здавався Карл Лотеринський. Зі шпагою в руці він йшов попереду війська, показуючи приклад безстрашності і самопожертви. Леопольда пересмикнуло. Здається, це натяк на те, що сам імператор під час облоги і генеральної битви відсиджувався в Пасау та Лінці. Ми достойно подякуємо нашому братові, королеві польському, заявив він, щоб припинити цю неприємну розмову. Війська вишукувалися на Еберсдорфській рівнині, за півтори милі від Відня. На правому фланзі стояли австрійці і німці, на лівому – поляки і козаки. Собеський зі своїми гетьманами був при війську. Леопольд у супроводі почту на тонконогому, красивому, білої масті коні виїхав із швихацьких воріт і попрямував до центру війська, де стояла група вершників на чолі з королем Речі Посполитої. Коли він проїхав половину дороги, йому на зустріч рушив у супроводі сина Якова, сенаторів та гетьманів, німецьких курфюрстів та герцога Лотаринського Ян Собеський. Імператор і король з'їхалися посередині широкої рівнини. За ними стали. За спиною імператора – його почет, за спиною короля – воєначальники. Не злазячи з коня, Леполь виголосив на латинській мові коротке вітання королеві з приводу перемоги і потиснув йому руку. Промова була суха, без емоцій, без дієї теплоти, на яку сподівалися і король, і союзні полководці, ніби йшлося не про славну Вікторію, а про якусь просту буденну подію. Та й тривала вона якихось три чи чотири хвилини. Польські сенатори з подивом і обуренням переглянулись, почали багровіти. Таке вітання скидалося на мало приховану зневагу. Німецькі курфюрсти були ображені ще більше, ніж поляки. Імператор не сказав у їхню адресу жодного привітного слова, подякувавши загалом німецьким друзям, котрі допомогли австрійцям розбити ненависного ворога. Було схоже на те, що австрійський двір невмисне хоче применшити значення вкладу союзників у спільну перемогу. Жодним словом не обмовився Леопольд про Карла Лотеринського, ніби то не він очолював австрійську армію. Герцог кусав губи. Це була пряма образа і зневага. Ян Собецький теж на латині привітав імператора з перемогою. Відзначив героїзм і самопожертву воїнів, військове уміння полководців, зокрема герцога Лотаринського, а потім додав. Ваша Величність, користуючись нагодою, хочу представити вам мого сина Якова, котрий проявив немалу доблесть, не раз обагривши в жорстоких сутичках свою шпагу ворожою кров'ю. Я горджусь таким сином. Король ждав, що цісар у присутності австрійської знаті і німецьких курфюрстів, а також у присутності польських сенаторів, обніме королевича, обласкає його і привітає як майбутнього зятя. Але цісар не промовив жодного слова і тільки ледь помітно кивнув головою, ковзнувши холодним, байдужим поглядом по спаленілому обличчю молодого Собеського. Король почув у себе за спиною грізне покашлювання братів Сапех, і незадоволене супіння Станіслава Яблуновського. А козацький полковник Семен Палій, не стримавшись у півголоса, по-українськи, сподіваючись, що ніхто не зрозуміє. Ото це, бихай йому, чорт! І де воно було, коли тут гриміли гармати? Образа стиснула серце Собеському. Він зараз просто ненавидів випущене пихати обличчя Леопольда. «Нікчема!» – подумав зі злістю, що ось ось могла злетіти гострим словом з уст і зіпсувати всю урочисту церемонію. «Боягуз нещасний!» Але розсудливість перемогла, він стримався від вибуху гніву і холодно промовив. «Ваша величність, мабуть, бажає побачити мою армію?» «Ось мої гетьмани, вони вам її покажуть». З цими словами повернув коня і в супроводі сина поскакав геть». Імператор теж торкнув коня і поїхав уздовж фронту. Два наступні дні в союзних військах панував пригнічений настрій. Польські сенатори, магнати і навіть рядові жовніри відверто обурювалися негідною поведінкою австрійського цисаря, вимагали від короля негайно повертатися на батьківщину. Корфюрст Саксонський підняв по тривозі свої війська і рушив додому. Баварці і франконці вагалися. Тільки Ян Цобеський, розумом угамувавши гнів, що кликотів у серці, непохитно стояв на своєму – наздогнати кара Мустафу і добити його. «Панове», – доводив він шляхетному панству, – «ми воювали не за цісаря, а за річ посполиту. Ми воювали за Відень, щоб кара Мустафа не стояв під Краковом або під Варшавою. Хіба це вам не зрозуміло? То чому ж тоді, коли візир ще має величезне військо і збирає його, Добре потріпане і нажахане нами. Біля буде, щоб цього разу може ринутися в Польщу, ми повинні спокійно повертатися додому. Ні. Ворог у паніці. Треба його добити. На цьому я стояв і стоятиму. Візир ще страшний своєю силою. Якщо ми дамо йому час зібрати своїх недобитків в один кулак, то зробимо непоправну помилку і перед війчизною, і перед майбутніми поколіннями, які, народжуючись рабами, проклинатимуть нас за те, що ми, маючи змогу, не добили ворога. Йому пощастило переконати воїводи сенаторів, і ті почали готуватися у похід, щоб наздогнати кара Мустафу. В день виступу від цисаря прискакав гонець, він привіз листа, в якому Леопольд Вибачався за свою нетактовність і передав дорогоцінну шпагу королевичу Якову Собеському. Польське військо вирушило на пресбург, де з'єдналося з великим загоном козаків, приведених Куницьким, а звідти, діждавшись Карла Лотаринського, до Грана. Там, як доносили вивідачі, турки перейшли на лівий берег Дунаю і зайняли передмостове укріплення в парканах. Арсене, холеро, ясне ти, став справжнім багатієм, гримів Спихальський, приходячи разом з козацьким товаристом з однієї кімнати будинку, подарованого цісарем до іншої. От би тобі така хата у Фастові. Дім справді був чималий. Штаренберг, одимені імператора, вручив герою Відня ключі від нього. З дорецького табору австрійські солдати привезли увесь запас кави, залишений турками, кілька сотень мішків і склали в підвалі і тилових кімнатах першого поверху. Арсен підсміювався. «Що він робитиме із будинком і з кавою?» Іваник розв'язав один мішок, зажерпнув жменю коричневих зерен, сипнув кілька урот, сплюнув. «Ху, яка гидота, знаєш, маєш, коли б тому цісарю заціпило, як він додумався нагородити тебе, Арсена, отаким чудзначим. Не міг відміряти ківш золотих». Сам сидів, коли ми кров проливали за три 9 земель від Відня і одержав три мільйони гульденів. А герою Відня на тобі... «Не боже, що мені не боже. «Не каже Іванику!» Заперечив Арсен. «Ось ми зараз із Яном Кульчиком зваримо каву, спробуєш. Турки не дурні, у них на кожному році кав'ярня, а кава божестві не напій». І звернувся до Кульчика. Яне, Приведи полоненого, мені здається, він мастак на всі руки, тож, напевно, і каву вміє варити. Кульчик привів полоненого турка. Високий, худий, горбоносий, він злякано вступив до великої кімнати, де за столом поросідалися на м'яких стільцях козаки. Побачивши огрядного грізного на вигляд метелицю і не менш грізного спихальського, що настовбурчив проти нього свої гострі вуса, турок затремтів, мов осиковий листок. Аман, Аман, забелькотав він, гадаючи, мабуть, що його тут щонайменше четвертують. Але Арсен підійшов, по-дружньому поклав руку йому на плече, заговорив по-турецьки. Не бійся, чоловіче, тут ніхто не хоче твоєї крові, повір мені? О, Ефенді, та гарно говорить, по-нашому невже мене справді не заріжуть. Не заріжуть, Аллах свідок. Як тебе звати? Селім, Фенді. Яким же ти був у Туреччині, поки тебе не забрали до війська? «Каведжі, Ефенді!» «Що? Каведжі?» – повірив Арсен і повернувся до товариства. «Ви чуєте? Він усе життя варив каву. Оце пощастило». І знову до турка. «Каву нам звариш?» «Ще пак, Ефенді. Я цим займаюся двадцять років. Мене його полон взяли тільки тому, що я молов зерна і не бачив, що наші відступають». «От і добре. Тоді звари нам каву». Та таку, щоб запахло на весь відень, а мої друзі щоб уподобали її на все життя. У турка радісно блиснуло очі, він повірив, що ніхто тут не зробить йому нічого поганого. Я миттю? де кухня? Янкульчик повів його в глибину будинку. Незабаром звідти долинув приємний запах, почувся брязкід посуду, забулькала рідина, яку розливали в чашки. Не встигли козаки розповісти один одному про свої пригоди за останні два дні, не встигли похвалитися тим, яку здобич хто роздобув у терецькому таборі, як миткий чех вніс на широкій дерев'яній таці кілька чашок з бахучим напоєм, а на фаянсовій тарелі підсмажені зарум'янені грінки». Ого, але ж це, прошу, ласкавого панства, справді смашно. Побий мене перун, якщо брешу», – вигукнув Спихальський, запихаючи до рота хрумку грінку і запиваючи її кавою. «Звичайно, це не варений мед, яким частували мене на Україні, та все ж. І не горілка, – пробасив метелиця, – однак пити можна». Крізь розчинені вікна густий аромат кави просочився на вулицю, і там почала збиратися юрба. Солдати й офіцери, майстри, і підмайстри, чиновники і студенти, робітні люди і учні ремісників, ті, хто ще кілька днів тому захищав місто. Арсен, котрий сидів біля вікна, бачив, як вони втягували носами запашне повітря, і на їхніх обличчях вимальовувався подив. Що це? Звідки? Хтось щось запитав, але Арсен не зрозумів. До вікна підбіг у білому кухарському ковпаку Ян Кульчик. «Що тут, харчевня? Можна заходити?» – запитали його. «Не харчевня, а кав'ярня», – відповів Кульчик. «Кав'ярня Кульчицького». «А що це таке?» – спитав сивоусий чоловік у заляпаному фарбою одязі. «Чим тут торгують? А ось попробуйте, пане». І Кульчик через вікно простягнув йому чашку кави і грінку. Той понюхав. Обережно відсорбнув ковток, а потім із задоволенням випив усю. «Хм, смачно. Не пиво, звичайно, але клянусь святою Магдаленою смачною І повертаючи Кульчикові чашку сказав, «Якщо належ, хлопче, ще одну, то я тобі над входом аж там, коло ліхтаря, намалюю вивіску. Як ти сказав? Кав'ярня? Кав'ярня Кульчицького? Ну от і намалюю». «Кав'ярня Кульчицького! Згода? Згода, пане!» І Кульчик подав йому ще одну чашку кави з грінкою. Малер випив, розкрив свій ящик, дістав пензель і фарби. «Винеси драбину, будь ласка!» Кульчик метнувся і виніс драбину. Своуси вбравну, махнув пензлем, і над дверима почали з'являтися великі упіварши літери. Не минулої десяти хвилин, а люди, що запрудили вулицю, зі здивуванням читали незвичні слова – Кав'ярня Кульчицького. Найбільш нетерпляче намагалися зайти, але кульчик став на дверях і не пустив. Завтра, панове, завтра приходьте. Сьогодні ще нічого не готово, а завтра наваримо кави два казани. На всіх вистачить. Були б у вас тільки гроші. Арсен з козаками спочатку підсміювались над витівкою Яна і сивуусового безіменного маляра, а потім, коли натовб, дізнавшись, що сьогодні. Поласувати тут нічим, почав розходитись, раптом заявив. Слухай, Кульчико, а чому б тобі справді не стати господарем цієї кав'ярні, Як-то? Вона не моя, а твоя друже. Бачиш, я не маю наміру залишатися у Відні, а військо наше вирушає у похід, і я з ним. Тож ставай, брате, Кульчицьким. Зміна невелика, Кульчик стане Кульчицьким. Я ж не сам зробив цей дім і цю каву, а ми вдвох. Я скажу генералу Штаренбергу згода. Ян Кульчик обняв Арсена. Прослезився, Брате, як же це, що бідний, пригноблений чех, якого австрійське панство і за людину немає, який не сміє поза своєю хатою говорити по-чеськи, бо в нашому нещасному краї з волі ціцаря запанувала німецька мова – а нас усі хочуть перетворити на австрійців, щоб бідний чех, який не сміє в голос об'явити, що він не католик, а таємний гусит, щоб цей бідний чех та раптом став багатієм і мав гарний будинок з кав'ярною в самісінькому Відні, неподалік від цісарського палацу, не віриться. Мене час повіриться. А як же ти? Про мене не турбуйся, у мене інший шлях. А якщо доля в супереч усьому ще раз закине мене до відня, то гадаю, ти не відмовиш мені в приємності налити чашку смачної пахучої кави. Ян Кульчик прослізівся. Був так зворушений, що кинувся арсену на груди і поцілував його. Не називай мене кульчиком, відтепер я кульчицький. Ян Кульчицький, добре звучить, а тебе завжди радий буду бачити аби ти тільки прибув сюди коли-небудь, брати. Він ще раз міцно обняв Арсена і несподівано додав. «А Селіма я залишу у себе. Так зварити каву, як він, тут ніхто не зуміє, а потім, може, і сам навчуся. Будуть пташки прилітати». Не ж до Карла Лотеринського з австрійцями і баварцями, Ян Собиський вирішив одним ударом захопити Гран з фортецею, а в якій засіла сильна турецька залуга, або хоча б розгромити молодого і хороброго пашу Кара Магомета, котрий з сімома тисячами спагів укріпився в передмісті на парканах А Ваша ясна вельможність, Гран і Паркани узяти нелегко, намагався відмовити короля від поспішного наступу Арсен, повернувшись із розвідки. Фортеця міцна, в передмісті Вириті окопи, через Дунай наведено міст. З правого берега підходять нові загони. Треба дочекатись союзників. Твоє діло, козаче, доповісти королеві і гетьманам, що бачив і що чув. Скосе гоноровито глянув на вивідача гетьман Яблоновський, а вирішувати то вже прерогатива його ясновельможності або гетьманів. Арсен знизав плечима і, замовкнувши, відійшов у бік. «Упіймав облизня, прошу пана, покартав його стиха Спихальського, ото не лізь до панського проса, бо будеш без носа». Поляки і козаки багато втратили воїнів пораненими і хворими, що залишилися у похідних шпиталях. Ряди їхні дуже поріділи. Однак Собеському не хотілося тут ділити лаври перемоги з Карлом Лотеринським. Драгуни вперед! Козаки за ними ткнув шпагою в напрямку міста, що мріло в долині. «Зімніть, Спагіїв, оточіть фортецю!» Драгони й козаки швидко повинули рівнину, засаджену виноградом, і наблизилися до парканів. Але не встигли козаки вишукуватися в бойові лави, як рушничний гарматний вогонь змусив їх залягти на відкритому полі. Драгони теж зупинилися. В той же час кара Магомед на чолі Спагіїв ринувся в атаку. Натиск був такий несподіваний і сильний, що драгуни, не прийнявши його, кинули стікати, розладнавши козацький стрій. Почалася поспішна втеча. Спогії наздогнали втікачів, рубали шаблями, кололи списами, топтали кіньми. Палій зі своїми фастівцями відступав через виноградники. Поряд з ним сопів метелиця, тхекав шевчик, а Іваник, мов заєць. Що чебуряв попереду легко завдяки маленькому зросту і утлості, прослизаючи крізь щілини між кущами винограду. Від повного винищення їх урятував король, котрий, зрозумівши, до чого привела його необачність, сам на чолі чотирьох тисяч гусарів кинувся на переріз з пагієм. Двома повторними атаками він затримав кара Магомета рівно настільки, щоб драгуни і козаки відірвалися від переслідування. Але спагів було майже вдвічі більше, і незабаром гусари теж почали відступати. «Поляки, за мною!» – гримів голос короля. «Куди ж ви?» – «Ще один удар, і турки покодяться до Дунаю». Він справді поривався вперед, розпаленіли, від бою розмахував довгою шпагою з позолоченим афесом. Арсени Спихальські не відступали від нього ні на крок, захищали від спагів, що настирливо насідали. Та гусари вже завертали коней, гнали на осліп назад. Смертельний страх раптом, невідомо чому, охопив усіх, розвіяв бойовий порив. Почалася панічна втеча. Дехто кидав списи, які чіплялися за виноградники і заважали тікати. Покотилися під ноги коням летаври, прапородносці, пожбурили в кущі полкові і сотенні хорогви. Ваша ясновельможність, тікаємо, заревів Спихальський, помітивши, що король з невеликою групою воїнів отут -от буде оточений турками і схопивши його коня за повід, кинувся навтяки. Арсене, прикривай нас. З виниграм влучними ударами звалив двох спагіїв, третьому розрядив у груди пістолі, тільки тоді помчав услід за королем, намагаючись не загубити його в цьому неймовірному розгардіяші. Гусари, мов ошалілі, підганяли плазами шабель коней, мчали чим дуж, налітали один на одного, випереджали короля і в неймовірній тісніві навіть штовхали його. Собеський випустив повід і ледве тримався в сідлі. Ноги його випруснули із тремен і безладно тіліпалися, мов кілки. Огрядний, опасистий він швидко вкрився потом, жадібно хапав ротом повітря, шолом злетів і десь загубився. Над головами свістіли спегіївські стріли, мов блискавки, миготіли списи, не одному гусарові несучи вірну смерть. Арсен наздогнав короля, підхопив під руку. Це помітив спихальський, підтримав з другого боку. Так і мчали вони втрьох, посередині зовсім знесили не король, а по боках його молоді рятівники. На щастя, дуже кінь короля, перестрибуючи через канави і виноградники, ні разу не спіткнувся. Майже годину тривала ця втеча. Турки припинили погоню і повернули назад тільки тоді, коли побачили долині колони піхоти, а за піхотою – артилерію. То підходив з військом Карл Лотаринський. «На бога, зупиніться!» – прохрипів Собецький, задихаючись. Арсений Спихальський підхопили його на руки, поклали на розбиту кіньми копицю сіна. Король хапав ротом повітря, його широкі груди й огрядний живіт здіймалися, мов Ковальський міг. Під градом котився з блідого обличчя. «Ху, важко!» – віддихався він. «Дякую вам, панове, ви врятували мене від смерті!» Під'їхав герцог Лотаринський, швидко сплигнув з коня, стурбовано запитав. «Ви не поранені, ваша величність?» Собецький витер спітніл голоба. «Дякуючи цим лицарям, – показав на Арсена Іспехальського, – не поранений і не вбитий, але в серці моєму рана, пече мою совість. Чому ж то?» Зізнаюсь, гординя оволоділа ним, і захотілося мені перемогти, кара Магомета, без вас, для слави мого війська, і ось за це покаране. Совість мучить за марні втрати, а сором – за ганебну втечу. А в очах Собейського блиснули сльози. Ну хіба ж варто так хвилюватися і переживати, ваша величність, вигукнув вражений чутливістю короля герцога. На війні завжди хтось перемагає, а хтось терпить поразку. От-от. Але я відомщу їм разом з вами. Про це треба зараз подумати. Спільними силами скинемо турків у Дунай. Відплатимо за кров нашу і за ганьбу. Де, командири? Збирайте військо. Він важко підвівся на ноги і, помітивши, що ще й досі держать в руці оголену шпагу, засунув її в піхви. Коня мені. Штурм парканів почався після сильного гарматного обстрілу. На цей раз Собеський не посмів знехтувати військовою наукою, і вишукував війська в три лінії за всіма правилами. А щоб не було нарікань, що комусь із союзників дісталось легше, а комусь важча дільниця поставив їх в переміжку. Скориставшись цим, Мартин Спихальський приєднався до фастівсів Семена Палія. Йому хотілося бути поряд із своїми випробованими друзями, зокрема з Арсеном Звенигорою та Іваником. Стояли вони в першій лінії. З лівого боку у них залягла польська піхота, з правого – баварські ланцгнехти. Ждучи наказу рушити в атаку, Спихальський не відчував страху. Чомусь пригадувався позавчорашній штурм і вчорашні сперечання у польському та українському військах. Далека важка дорога, яку подолали поляки і козаки, битва під Віднем, переслідування турків і безперервні сутички з ними стомили воїнів. Образили їх відверта зневага з боку цисаря Леопольда. Під час поділу трофею їм не дісталося майже нічого. Зате вбитих, поранених і хворих було більше, ніж у австрійців і німців. Це озлобило людей. Тому після відступу з підпарканів спочатку глухо, а потім усе голосніше почали говорити про те, щоб повертатися додому. Половина нашого брата або лежить у землі, або у шпиталях, а цисар нам за це дулю під самісінький ніс. А як же? У нього поживися. Вітурка дриманув аж у Баварію. А як ділити здобич, то собі відвелив три мільйони гульденів, забрав усю артилерію, обози, кращу зброю, а нам яничарські лахи. Про те, що Собеському припало два мільйони гульденів, мовчали, боялися. Підлив олію вогонь Станіслав Євлоновський. Панове, заявив він, «На раді старшин, ми свій договірний обов'язок перед Леопольдом виконали». Кара Мустафу розбили і зняли облогу звідня. Турки полишили територію Австрії. До того ж цісар образив нашого короля і всіх нас, по суті, відмовившись видати заміж за королеви Чаякова свою дочку. Пані королева пише з Кракова, щоб ми верталися додому. «Додому, додому!» заголовив вельможне панство. Один король був проти. І так, і сяк доводив, що кара Мустафа розбитий, але не добитий до кінця, що кращої нагоди розгромити турків ущент більше не буде, що султан збере нове військо і на цей раз піде на Річ Посполиту. Ніхто і слухати не хотів його. Нарешті він здався. «Гаразд, панове, повертаємося додому. Але ж не можемо ми кинути на Карла Лотаринського. Це було б не по лицарському. Вчора він виручив нас, а завтра ми допоможемо йому. Візьмемо паркани і гран, і я поведу вас додому. Але не раніше, інакше я залишуся сам, а бойової дружини не зламаю». Ці слова подіяли і на старшин, і на воїнів, а військо цілий день готувалося до наступного штурму. І ось заграли сурми, союзники пішли в атаку. Спехальський вмить викинув з голови спогади і міцніше, затиснувши в одній руці шаблю, а в другій пістоль разом з Арсеном, Іваником, Метелицею, Сікачем, Шевчиком та іншими козаками, зірвався з землі і побіг до ворожих окопів, що оперезили передмістя. Нім назустріч ударила турецька артилерія, прогримкотів залп із яничарок, а коли добігли ближче, сипонув рій стріл, упали вбиті і поранені. Та це не зупинило нападаючих. Як вихор, увірвалися вони у ворожі окопи і зім'яли передні ряди яничарів і спагіїв. Палій кресав шаблею направо і наліво. Хлопці, дужче наваліться, гримів його голос. Арсен рубався мовчки, зціпивши зуби. Тонко кричав Іваник, безстрашно накидаючись на супротивників, рикав як ведмідь метелиця. Друзі не тільки нападали на ворога, а й дивилися один за одним, чи не загрожує комусь небезпека, і як тільки помічали, що хтось потрапив у скрутне становище, миттю йшли на виручку. Та війни без жертв не буває. Коли вибили турків з першої лінії окопів і пішли на штурм другої, несподівано впав Сікач. Він біг прудко, високо несучи поперед себе шаблю. Йому залишалося кілька кроків до земляного бруствера, за яким злякано метушилися яничари, як раптово спіткнувся, схопився лівою рукою за серце і, охнувши з усього розмаху, упав на землю. Брате, що з тобою? нагнувся над ним Арсен. Той мовчав. Уста міцно стулені, а красиві сині очі, в які так закохувалися жінки й дівчата, відразу померкли, поскляніли. Куля влучила прямо в серце. Яна через фагії з криком тікали до мосту через Дунай. Тут було справжнє пекло. Кара Магомед, поранений у руку, намагався налагодити оборону перед мостів'я, щоб дати змогу основній масі війська перейти Дунай. Біля нього зібралося... Тисячі дві спагіїв стріляли з яничарок, з пістолів і з луків, з фортеці по наступаючих били з гармат, але ядра не долітали до них і не завдавали ніякої шкоди. Собацький, стежачи за боєм з пагорба, кинув атаку понад берегом гусарський полк, щоб вклинитися у ворожий натовп і відрізати частину його від мосту. Там зав'язалася кривава сутичка. Карл Лотеринський наказав підтягнути батарею, і коли на хисткому наплавному мосту стовпилися тисячі ошалілих від страху турецьких воїнів, гармаші ударили залпом по тій живій темній нитоці, що з'єднувала обидва береги ріки. Одного з ядер розтрущили човен і натяжні канати міст Розірвався, почав розходитись і під вагою великої кількості людей занурився у воду. Крики розпачу пролунали над широким бистрим Дунаєм. Скільки сягало око, у хвилях борсилися ті, хто, щойно оступивши на міст, мав надію досягти протилежного берега і врятуватися. А зараз вони цілими натовпами, з мольбою, лайками і прокльонами повільно опускалися на дно. Гиньте до дзябла, гримів з берега Спихальський. До нього приєднав свій верескливий тенурок Іваник. Пливіть, господи, до чортової мами, знаєш, маєш!» Він ще хотів щось додати, бо любив чоловік поговорити, але тут зовсім несподівано відчув, як тонка довга стріла уп'ялася йому в живіт. «Ой!» – завела Іваник. «Братці! Ой, ой!» Він випустив шаблю, обома ма руками ухопився за древко, по якому на землю стікали червоні краплини крові. Не чіпає, грикнув Спихальський. Іванику завжди крикнув і Арсен, побачивши, що Іваник цупить щосили ту стрілу із живота. Але Іваникові так пекло, що він нічого не чув, а якщо й чув, то слова друзів не доходили до його свідомості. Не ждучи, поки йому допоможуть, рвонув стрілу і зламав. Древко опинилося в руках, а заліз на вістря глибоко в животі. А в очах йому пожовтіло, і він поволі схилився на руки Арсена і Спихальського. А бій не стихав. Союзники оточили яничарів у передмостових укріпленнях і, незважаючи на те, що декотрі з них просили Аману, вирубували до ноги. Метелиця йшов на повен зріст, прокладаючи шаблою дорогу. За ним дрібуляв сухенькими ніжками дід Шевчик. Виширивши свого єдиного зуба, підохочував побратима велетня. Би йду ще, корнію, заганяй на тут світ, щоб і духу нашого боялися, і не оглядайся, надійся на мене. Коли що, я допоможу, хай тільки спробую котрий напасти ззаду, тут йому і гаплик. Моя шабля ще, ого-го. Ну, коли ого-го, тоді мені нема чого боятися, зарготав метелиця, завдаючи супротивнику удару. Шевчик не відповів. Метелиця оглянувся і отитирів. Турецьке ядро, мов, ножем знесло Шевчикові голову. Маленький безголовий тулуб старого запорожця, мов сні, упав на закерувавлений труп Яничара. «Шевчик, убрати! Як же це так? Ех!» – метелиця в розпачі махнув рукою. Його товсті обислі щуки затремтіли, а з очей бризнули сльози і покотилися по довгих сивих вусах. Зразу ж після бою, попришевшись із друзями Романом, Палієм, Спихальським, Метелицею, пораненим Іваником, Постоявши над тілами сікача і шевчика, Арсен вирядився в одяг яничарського аги, скочив на коня. «Прощайте, браття, вам дорога додому, а мені в інший бік. Вітайте моїх і не згадуйте лихом». «Повертайся скоріше», Арсена – Арсена обняв його на прощання Роман. «Тільки із латкою», – твердо відповів Арсен, і вдаривши коня, помчав берегом Дунаю на південь. Того ж дня до королівського намету прийшли козацькі полковники Палій, Самусь, Іскра, Базину. У короля сидів гетьман Яблоновський. «Ваша ясновельможність», – сказав Семен Палій. «Ми чесно виконали свій обов'язок. Торок розгромлений, і завтра королівське військо повертається додому. Козаки хотіли б сьогодні одержати ратними трудами і кров'ю зароблену винагороду, а ми – приповідні листи до міста». «Фастова», «Немирова», «Корсеня» і «Богослава», як обіцяв нам від імені нашої ясновольможності королівський комісар полковник Менжинський. Спасибі, панове, дякую, пане Семен. Король підійшов до палія і, поклавши йому на плечі свої важкі руки, подивився прямо у вічі полковникові. Козацьке військо воювало звитяжно, не шкодуючи ні сил, ні крові. Я написав своїй дружині королеві Марисинці, як твої козаки, пане Семене, допомогли нам у найтяжчу хвилину. Але ж я не вожу з собою таких грошей. Прибуду до Варшави, пришлю скарбника, і він виплатить усе, що належить. А приповідні листи. Приповідні листи теж можна вислати із Варшави, втрутився гетьман Станіслав Яблоновський, холодно поглядаючи від столу на полковників. Для чого такий поспіх? Все йому обміркує, розбереться. Ні, пане гетьмане, заперечив Палі, відкладений тільки сир добрий. Ну, но, но, пане полковнику, не забувай, з ким говориш, спалахнув гоноровитий Блуновський. Я не потребую, щоб мене повчали хлопськими прислів'ями. А ми, пане гетьмане, не потребуємо посередника у нашій розмові з його ясновельможністю, відрубав Палій. «Приповідні листи нам обіцяв не сейм, а король». Але ж Явлоновський схопився на ноги, а в його рука потяглася до шаблі. «Панове, панове, король підвищив голос, ця суперечка ні до чого. Пане Станіславе, ти ставиш мене в незручне становище. Я справді обіцяв козацьким полковникам, що дам приповідні листи на ті міста і землі, де вони живуть зі своїми козаками. Я людина слова. І приповідні листи, панове, вже підписані мною». Ось вони. З цими словами собески відчинив скриньку, що стояла біля узголів'я, його похідного ліжка вийняв цупкі аркуші в сап'яновій оправі і вручив їх полковникам, а гроші одержати відразу, як повернетесь додому. За це не турбуйтеся. Полковники були розчаровані і зовсім не приховували цього. Що ми скажемо війську, ваша ясновельможність. Козаки сподіваються, що ми принесемо гроші. вигукнув іскра. У розподілі трофеїв на обійшли, що краще забрали австрійці гірше поляки, а нам, вибачте, на слові дуля з маком. «Слово гонору, я не стерплю такого тону, яким пани полковники розмовляють з королем Речі Посполитої», – знову згарячкував Яблоновський. Але Собеський був настроєний добродушно, Ха, гучно зареготав він. Пан полковник влучно висловився, пане Станіслав, бо цисар Леопольд і Віденський двір справді всім нам піднесли дулю з маком. І коли б я не був зацікавлений у тому, щоб до кінця розгромити турків, то плюнув би на всю цю кампанію і ще з підвідня повернувся б додому. Полковники відкланялись і вийшли з намету. Підведуть нас, пани, буркнув сердито бабазин, а козаки не милять нам чуба. Казав пан кожух дам, та тільки слово його тепле, підтримав товариша Іскра, не бачити нам грошей, як торішнього снігу. Я теж так думаю, сказав Палі. Оце дав нам король папірці, тобто заплатив за нашу кров нашою ж землею. Та й бувайте здорові. Друзі, боюсь, коли б знову не потрапили ми в ляцьку кабалу, вигукнув самусь. Обіцяють, пани, гроші, приповідні листи дають, а коли відчують силу, на шию сядуть. Розірвав клятию Рась Україну на дві частини, з того часу всі наші біди. Звичайно, король м'яко стеле, та спати нам буде твердо, погодився Палій. Панство вже зараз приміряє ярмо до нашої шиї. Бачили? Як розприндився Яблуновський, мало з шаблею не накинувся. Треба щось нам думати, гадати, хлопці, нетерпеливився самусь. А що гадати? Передусім збирати сили, заселяти пусті землі, лаштувати військо, відповів упевнено Палі. А тим часом засилати таємних послів до гетьмана, щоб бузяв правобережжя під свою руку. Бо від хана погибель, від султана каторга, а від короля довічне ярмо. Так я думаю, гадаю, товариство. Ми всі так думаємо, Семене, гаряче вигукнув Базин, зупиняючись, не всі одностайно підтримали його самуйста іскри». Палій пильно подивився на кожного, подумав, а потім, карбуючи кожне слово, сказав тоді і стоятимем на цьому. Польське військо поспішало додому. Окремою валкою їхали козаки. Помирав Іваник. Помирав тяжко у страшних муках. Десь глибоко у животі залишився шматок зламаної татарської стріли і пік його пекельним вогнем. Козак з чорнів на виду, як головешка, тільки очі блищали, і безперервно просив пити. Тоді Спихальський, який віз Іваника на своєму возі, намостивши йому перин і подушок, прикладав до його запечений хуст череп'яну пляшку, і той робив з неї ковток або два, і на якийсь час замовкав. А коли біль ставав нестерпнев, він волав слабким голосом, як дитина. «Зінько, Зінько, Люба, ой, порятуй, бо загибаю, знаєш, маєш». Спихальський скрушно хитав головою, щоб не відстати від валки, поганяв коней. Віз з по нерівні, розмитій осінніми дощами дорозі, підскакував на вибоях витрясаючи з нещасного Іваника всю душу. Ой, кричав тоді, помираючи, тихше їдь, пане Мартине, бо всі тельбухи розгублю, хай йому чорт, маю вже сили терпіти, або забий, благаю тебе, забий, щоб не мучився. Спихальський натягнув віжки, стишуючи коней, хоча ризикував відірватися від своїх і стати здобичю любителів легкої наживи, яких багато вештилося побіля дороги. А крадькома змахував з вусів непрохану сльозу, бо йому було боляче дивитися, як мучиться цей чоловічок, що швидше скидався на хлоп'я, ніж на дорослу людину. Надвечір козаки зупинилися на високому березі безстропелиної тиси на ніч ліг. Спихальський свого воза поставив над самим урвищем під розлугим кущем калини, рясно всіною яскраво червоними кетягами ягід. За далекі гори заходило сонце, і в долині поволі згущалися вечірні сутінки. І тоді, задивившись на тису, на гори і на густі ліси по у згір'ях, Іван краптом відчув, що біль, який мучив його впродовж кількох днів, зник, а все тіло стало легким, майже невагомим. Він холонучими руками лапнув себе за живіт, за груди і відчув, що немає у нього ні живота, ні грудей, одна голова, що лежала на високо збитих подушках. Пане Мартине, несподівано гукнув він, чого тобі? перелякався Спихальський. Що трапилося? Умираю. Ти що, жартуєш що здурів? Холера тебе не забере, поляк випустив з рук рептуха з оброком. Ні, пане Мартине, я не жартую, серйозно відповів юваник, справді вмираю. Поклич, будь ласка, товаришів, побратимів, і сам не барися. Слово сказати маю перед смертю. Я довго не затримаю. У його словах і в голосі було щось таке, що змусило Спихальського полишити все і притьмом кинутися поміж возами. За кілька хвилин біля Іваника зібралися всі, хто його знав. Навколо воза стали Семен Палій, Метелиця, Спихальський, Роман. Спасибі, що прийшли. Прошепотів Іваник і уважно глянув на Спихальського. «Пане Мартине, підніми мою голову вище, нехай, ну, я подивлюся і на друзів, і на цей милий білий світ». Спихальський підняв його, мов, пір'їну, а метелець тим часом підбив перини і подушки. З їхньої високості Іваникові стало видно і червоністе коло сонця, що заходило за вершини гір, і блискучо сріблясті плеса тиси, І темно-зелені смирикові ліси На видноколі. Ой, як тут гарно та любо, Прошепотів Іваник. І вмирати, братці, не хочеться, Сидів би отак і дивився б, Дивився на голубе небо, На червону калину, Слухав би, як шумить вода, Риючи круті брежечки, Як щебечуть пташки, Та шелестить у гіллі вітер. Таба прийшов мій час, Спіткнувся мій кінь, і я його, невдачливий верхівець, випав із сідла, і ніяка сила вже не підніме мене. Іваник замовк, сухим язиком лизнув по запечених губах. Спихальський подав йому води, він жадібно ковтнув і тужливим поглядом глянув на товаришів, що мовчки стояли біля нього. Не всі були вражені мовою Іваника. Слова його звучали ясно, проникливо, ніби це говорив не заікувати чоловічок, якого ніде правди діти вважали трохи пришелепкуватим, а хтось інший. Тим часом Іваник, помахавши кулою рукою, тихо промовив. Прощайте, браття, я щасливий, що спізнався з вами, з Арсеном, лицарем нашим, що повертаєтесь з перемогою, що є в ній і моя частка, моя кров. Тому відходжу од від вас без жалю. Він трохи помовчав. А як відійду, поховайте мене під цією калиною, щоб як у тій пісні нашій співається, будуть пташки прилітати, калиноньку їсти, будуть вони приносити з України вісті. Обіцяємо тобі, козече, за всіх відповів палі, хай буде спокійною твоя душа. Спасибі. Іваник прикрив повіками очі, даючи всім зрозуміти, що він задоволений увагою товариства, а потім враз стрепенувся і пильно глянув на Спихальського. «А все ж таки, один жаль я маю», який – який, – запитав поляк, – «що залишаю дружином і двох діток сиротами. Важко їм буде без мене». З його очей скотилися дві скупі і сльозинки і проклали позасмаглі, припорушені дорожньою пилюкою, що ледь помітний слід. Він змахнув їх рукою і раптом голосно сказав. «Пане Мартине, а моя зінька, знаєш, маєш того, кохає тебе?» Це було так несподівано, що Спихальський аж очі витріщив. «Пане Іван, що ти вигукнув з фантеличину? Навіщо наговорюєш у таку хвилину?» По змученому Іваниковому обличчю пробігла ледь помітна лагідна усмішка. Я давно це знав. Помітив при першій чи другій нашій зустрічі з тобою ще в добовій балці. Тільки мовчав. Бо хіба ж можна погасити кохання злою силою? Його можна тільки лікувати часом, а ще сильнішою любов'ю. І, побачивши зніяковіння Спихальського, додав. Та ти не того, я ж знаю, що й ти її кохаєш. А від ще більшого замішання Спихальський побуряковів і не знав, що сказати, не перечете ж умираючому. Та й правду він каже. І всі вражено мовчали. Іваник передихнув, і зовсім тихо, так що чули тільки ті, хто схилився над возом, сказав: Ти гарний, чолов'яга, пане Мартине, добре. Я знаю, ти не забидиш моїх дітей. І зіньки, не зубиджай їх. «Прошу тебе!» Потім, помовчавши, тихо додав «Прощай, біле світе, прощай навіки!» З цими словами і помер. Козаки зняли шапки, метелиця виняв із саквів червону китайку і покрив покійникою обличчя. У Спехальського тремтіли вуса, а в здивовано зажурних очах стояли сльози. Тут же поблизу воза на крутому березі під калиною викопали глибоку яму і під мушкетний залп опустили в неї сповити в білий саван легеньке Іваникове тіло. Подарунок Султана Звістка про жахливе побоїще під парканами із здачу Грана Привезена Арсеном у Буду вразила кара Мустафу, мов грім. Він довго мовчав, кусаючи губи, лице його зблідло і стало матово-сірем. Тільки очі полегкотіли люттю, потім ошеленів, затупотів ногами, закричав «Чаушів!» Вбіг Чауш паша Сафарбей, вбігли чавуші, завмерли ж наказів. Приведіть пашу будського Ібрагіма, каплана Мустафу пашу, хана Мюрадгірея, графа Текелі». «Усіх пашів, кого знайдете сюди, до мене!» Поки чавуші виконували цей наказ, а виконувати його через повний розгардіяж у війську було нелегко, Серескер зачинився у прохолодній кімнаті, що мала два виходи, у парадний зал і через іншу кімнату в сад. Залишившись на самоті, він важко опустився на м'який, отягнутий рожевим оксамитом стілець і обхопив голову руками. Смертельний жах, розбач і біль розривали його серце. О, Аллах, шепотів беззвучно сухими губами, ти поставив мене над страшною прірвою. Все, про що я мріяв і до чого прагнув, розлетілося в порох. Велич і необмежена влада над військом, багатство і надія на те, щоб на землях підкорених народів утворити нову ісламську державу і стати в ній імператором, все пропало». Сидіти на одному місці не міг. Підійшов до розчиненого вікна і виглянув у пишний, зелений тільки, де-неде покритий осінньою позолотою сад. Але дерева раптом заколихалися, розпливлися, мов краплини дощу на склі. Він з подивом помітив, що плаче. Солоні сльози затуманили його зір. Тьфу, тільки сліз не вистачало. Йому стало шкода себе. Що робити, як урятувати честь, владу і врешті життя, він надовго задумався. Власне, до порятунку залишився один шлях всю вину за розгром, зганебну подвійну поразку звалити на інших. Це шлях не новий, добре випробуваний. Не одному хитрому невдасі він ставав у пригоді, і скористатися ним, подумалося, йому не гріх. А ще треба якось. Задобрити султана, витрусити із своїх скринь золото, коштовне каміння, послати в подарунок сотню або і дві австрійських красунь, яких, слава Аллаху, взято в містах і селах Австрії не одну тисячу. Або подарувати зладку. Як потопаючи хапається за соломинку, так і він ухопився за цю ретівну думку. Віддати султанові зладку. Він скриготнув зубами, о, Аллах, Екбер, як несправедливо повівся ти з одним із найвідданіших твоїх синів Ти відібрав у мене не тільки славу неперевершеного воїна, не тільки честь, а й розбиваєш серце, віднімаючи єдину в моєму житті дівчину, яку я по-справжньому закохався Я беріг її для себе, а ти вирішив інакше, одним ударом невірних зруйнував моє щастя, забрав мою величі славу Однак розум говорив іншим. Заради життя не треба шкодувати нічого. А може, зладко якраз і стане тією креплиною на чаші терезів, яка переважить у хтивому серці султана на бік милосердя. Він стиснув гарячими руками скроні. І закрукував по кімнаті. А може не віддавати златки? Може, ще не все втрачено? Може, пощастить зібрати розкидані понад Дунаєм, ошалілі від страху, генечарські орти та бюлюки, спагіївські загони та кримську орду, стягнути їх в один кулак і в рішучому бою розгромити ненависного Яна Собеського? Аж зупинився посеред кімнати, вражений такою думкою. Та відразу ж відкинув її. «Ні». Поки зберу військо, поки фортуна повернеться до мене лицем, мої недруги і заздрісники повідомлять султана про поразку під Відним і Парканами. І той пишно тілий нікчемо підпише фірман про усунення мене від влади і над імперією, і над військом. Ні, таки треба задобрити його. Треба переконати, що не він, Кара Мустафа винен у поразці і що є надія круто повернути хід події у цій важкій і затяжній війні. Отже, вирішено. Він пошла в подарунок султанові з а на додачу сотню австрійських красунь. пошле із сховищ Вейюбі скриню золота і самоцвітів. А з винуватцями поразки під Відним, з винуватцями його неслави і ганьби, розправиться негайно і нещадно. Ця розправа допоможе йому втримати у своїх руках владу, що похитнулося, переконає султана в його здатності відновити війську і захистити західні землі імперії. А відтак врятує йому життя і вселить надію на краще майбутнє. Заради цього варто пожертвувати зладкою і всіма красунями світу. А від природи кара Мустафа був нерішучий, довго вагався, краючись сумнівами при виборі остаточного рішення, та коли вже рішення приймав, то починав діяти негайно. Він покликав капуджагу. Паші прибули, Мурадага, сидять у залі, Беофенді. Вклонився налити бичачою силою товстошиї капуджага, відданим поглядом пантруючи, мов собака, найменший рух свого повелителя. Мурад, великий візир, стишив голос до шепоту. «Алах покарав нас немилістю своєю і дарував перемогу невірним. Але це не означає, що серед нас немає винуватців нашої поразки. Вони є, і їх треба покарати». «Хто це?» – хриплим голосом спитав Мурад з готовністю, кладучи важкий кулак на рукоятку ятагана. «Вони там, у залі. Але обійдемося без крові». «Удавкою?» так. «Станеш із двома-трьома вірними капуджі за ось цими дверима». Кара Мустафа прочинив двері до сусідньої кімнати. «І всіх, кого я спроваджу сюди, задавиш, а трупи витягнеш на галерею, що виходить у сад. Буде виконано, мій повелителю, вклонився Мурад. Я зараз поставлю там надійних людей». Віддавши таке розпорядження, Кара Мустафа вийшов у зал. Паші схопилися, застигли в німому поклоні». Ось вони, всі, хто через своє боєгутство і невміння призвів до небаченої поразки. Немає тільки хитрого хана Мюрат Гірея та графа Текелі, пронюхали смердючі жакали про небезпеку і не поспішають на виклик, щоб відповісти за своє далеко лицарське поводження на полі бою. Але він добереться й до них, хоч би довелося відкопати негідників з-під землі. З чим прийшли паші? Чим порадуєте серце вашого Сердара? спитав глухо, ледве стримуючи ненависть. Де ваші воїни, де ваші знамена, де ваша зброя і обози, питаю я вас? З кожним його словом, все нижче схилялися голови пашів, у залі панувала могильна тиша. Чого ж мовчите? І чому я бачу у вас усіх живих, чому жоден не наклав головою в бою, га? «Мабуть тому, що ви не воїни, а нікчеми, боягузи, свинопаси, ви не гідні носити високе звання паші, якого достоїв вас наш Богом даний султан». Голос його тремтів від гніву. Ніхто не посмів заперечити жодним словом. Тільки зять султана, прямий і гарячий Ібрагім паша, дивився великому візирові прямо обличчя, не приховуючи ненависті і презирства. Ра Мустафа помітив це і скрував свій гнів на нього. «Що скажемо султанові, паша? Хто винен у поразці?» Ібрагім паша ступив крок наперед, креснув очима. «Всі ми винні, але найбільша вина твоя, Мустафа паша». «Чому?» «Ти сердар, ти відповідаєш за все військо, а ми тільки за окремі загони». «Я відповідатиму перед падишахом, а ви переді мною». «Ми і відповідаємо». Це не відповіді. Зараз кожен з вас зайде до мене і сам на сам доповість, що робив під Відним і парканами. Ось ти, Ібрагім Паша, перший заходь. Кара Мустафа пропустив поперед себе Ібрагіма Пашутою і хотів попрямувати до столу, але Кара Мустафа показав на інші двері. Ні, Паша, сюди, будь ласка. Нічого не підозрюючи, Ібрагім Паша переступив поріг і опинився у просторі на півтемній кімнаті, бо густе гілля дерев затінило вікна. Отож мить два капуджі схопили його, мов, обценьками за руки, а третій блискавично накинув на шию удавку. Паша не встиг навіть крикнути, як зашмурок здивив йому горло, в очах потемніло. Височайний Капуджі перекинув вірьовку собі через плече, випростався і паша повис у нього на спині. Якусь хвилину він ще борсався та скоро затих. Капуджі Шибениця для певності потримав трохи свою жертву на собі, а потім переконавшись, що той уже відійшов у райські сади Аллаха, відволік труп на галерею і там швергонув у куток. «Один готовий», – сказав, повернувшись до кімнати. Кра Мустафа похмуро глибнув на Мураде. Клич каплан пашу. До самого вечора тривала розправа. Стомився великий візир. Стомилися коти. Каподжишибенець ледво вилучив ноги. Це не жарт повісити на власних плечах 51 пашу. Звістка про жахливу страту швидко розлетілася по місту. Крижаним холодом наповнилися серця тих вищих воєначальників, які ще залишилися живі. Кожен ждав своєї черги. Кримські хани, грав Текелі, кари уникли. Вони не з'явилися на виклик великого візира, залишились у своїх військах. А в ту ж ніч кара Мустафа виїхав з Будею в Білград. Тут у своєму розкішному палаці, не відпочиваючи, сів писати листа султанові. Ось вину за поразку звали в намірат Гірея, Текелі та Пашів. Красномовно описав, як вони зрадили або проявили боягуство та слабкодухість А під кінець повістив, що скарав інновацію на горло А Мюрат Гірея, котрий взявши від собеського великий бакшиш Перший кинувся тікати з поля бою, він владою, даною йому подешахом, усунув з трону Примітка бакшиш, подарунок, хабар Врешті запевнив султана у відданості і пообіцяв, зібравши сили, зупинити армії союзників, а потім розбити їх. Закінчивши власноручно переписав начисто, згорнув у суві, обв'язав зеленою стіжкою, приклав печатку і тільки тоді заколотав у дзвоник. Увійшов Мурадага. Прийшли до мене Сафарбея і Асенагу, а також приведи дівчину невільністю Златку і сам готуйся до від'їзду в Стамбул. Коли Ненко і Арсен у супроводі Мурадахи увійшли до покою Великого візера, то були неймовірно вражені тим, що побачили там. Уже світало, але у підсвічниках ще горіли свічки. За широким різьбленим столом сидів, змарніли, більш ніж звичайно потемніли на лиці кара Мустафа і смутними очима, в яких, здавалося, блищали сльози, дивився на розкішно вбрану дівчину, що стояла перед ним. Це була Златка. Угледівши Арсена Іненка, вона скрикнула і зблідла, але миттю опанувала себе і опустила на обличчя тонку шовкову шаль. Молоді чавуші так були вражені несподіваною зустрічю, що стовпіли і забули, як волів етикет низько уклонитися великому візирові. Однак Ра Мустафа, мов заворожений, сидів мовчки у кріслі і не зводив погляду з прекрасної полонянки. Крім неї, нікого не помічав. Врешті тяжко зіткнув і, ледь помітно, порухом лівої руки відпустив дівчину. Іди, зірвалося з його уст єдине слово. Златка пішла до виходу, і тут з темних кутків до неї підійшли Фатіма і Джаліль, яких ні Арсен, ні Ненко спочатку не помітили. Проходячи мимо Арсена, Златка підвела голову, трохи відкрила шаль і таким благаючим поглядом обпекла його серце, що Арсен відчув, як кров гарячим вогнем шугнула йому в голову. У тому короткому погляді були і кохання, і біль, і мольба. Дівчина ніби сказала йому, люби, коли ж ти визволиш мене? Як він утримався, і не накоїв, і не і сам не знає. А майнула було, мов, блискавка думка, розрядити пістоля в груди Карамустафі, Мустафі, ударити етаганом Мурада, а потім схопивши зладку тікати. Але чи далеко би тік? Златка зникла за дверима, ще зламав сон. Чи уші переглянулися, мовчки вклонились людині, що, мов, чорна статуя закам'яніло сиділа за столом. Минуло кілька довгих хвилин, перш ніж кара Мустафа звернув на них увагу. Він ще раз протяжно зітхнув, а потім вийшов за столу, тримаючи в руці згорток паперу. «Поїдете в Стамбул», – сказав Стомлено. «Відвезете подошахові мого листа. коней не жалійте». Купуйте свіжих, гроші на це будуть у вас. Я хочу, щоб цей лист потрапив до Мобейну раніше, ніж туди дідуть чутки про поразку під Віднем. Султан має знати правду, але хай цю гірку правду краще скажу я, а не мої недруги. Ви мене зрозуміли? Так, наш повелителю. Друге, з одним листом з'являтися перед світлі очі Падешаха не годиться – Султани теж люблять подарунки, тому з вами поїде на чолі загону моїх охоронців Мурадага. Крім того, що він охоронятиме вас у дорозі, він повезе від мене в подарунок султанові дівчину-полонянку. Ви бачили її щойно тут. Султан давно прочув про її красу і хотів її мати. Хай тепер втішається. «Бережіть цю невільницю, як зіницю ока». А вслід за вами я відішлю падешахові обоз австрійських красунь-полонянок. Вони прибудуть до Самбула пізніше, однак скажіть про них султанові, щоб знав. Почувши, що кара Мустафа збирається подарувати зладку султанові, Арсен відчув, як у нього на якусь мить зупинилося серце. З одного нещастя дівчина може потрапити у ще страшніше. Як кажуть, з вогню та в полум'я. Якщо не пощастить визволити в дорозі, спробуй тоді вирвати її. Із султанського гарему. Ненко зрозумів стан друге і непомітно торкнувся своїм ліктем його руки. Мовляв, тримайся, хлопче, а сам вклонився і сказав: все зробимо, як наказує наш преславний володар. Алекара Мустафа не відпускав їх. Заглибившись у думки, пройшовся по м'якому барвистому килимі, трохи постояв перед вікном. Потрабанив сухими темними пальцями пофарбованому фарбованому і тільки тоді, мов би зважившись на щось важливе, повернувся і додав. І нарешті останнє. Потрібно позолотити гірку новину, щоб не такою гіркою здавалася. Заїдьте в Юб і з моєї скарбниці візьмете зелену скриню з коштовностями. Мурад уже має на це повноваження. Піднесете її султанові разом із дівчиною. Вирушайте негайно, і в дорозі не боріться. Все, ідіть, і хай береже вас Аллах. Арсен був у вічаї. В дорозі зладки не пощастило визволити. З Білграда до Стамбула загін Мурада Гим як вітер. Зупинялися тільки для того, щоб трохи перепочити і погодувати коней. Біля карети, в якій їхала Златка, невідступно вартували два десятки лютих капуджі. Про те, щоб викрести дівчину, годі було й думати. Ваюб вони провели пізнього осіннього вечора. На їхній подив тут уже знали про поразку Кара Мустафи, і в палаці панувала розгубленість, що межувала з панікою. Всі, хто пригрівся під крилом великого візира, з жахом чекали кінця свого благополуччя. Дехто потихеньку лагодився до сумного майбутнього, складав речі, додаючи до них і дещо майна господаря. борадега твердою рукою відразу навів порядок. На кухні кухарі почали готувати для прибулих вечерю. Банчик затопив печі в лазні. Цирульники гострили бритви щоб привести чавушів і капуджі до вигляду угодного Алаху, а рабині витягали зі скринь новий одяг для них, щоб завтра своїм дрантям вони не споганили високого порога. Незважаючи на пізній час, палац сяяв вогнями. Гремів, а владний голос Мурада Аги, метушилися слуги, раби і рабині. Златку помістили в її колишнє помешкання, поставили вартових, до неї могли заходити тільки жінки, які мали приготувати її до завтрашнього ранку, коли вона стане перед ясні очі падишаха Арсенененко повечеряли, побували в лазні і у руках цирульника, і тільки далеко за північ зайшли до відведеної їм кімнати Обом було не до сну «Треба щось зробити зараз, бо завтра буде пізно», – рішуче, – сказав Арсен, швидко ходячи по кімнаті. Ненко підняв на нього свої темні, як ніч очі. «Що ти надумав?» «Нічого. Коли б нас було не двоє, а двадцятеро, ми напали б на охоронців, перебили їх, вихопили б із вежі з латку і шукає вітра в полі. Це нерозумно. Знаю, що нерозумно, але нічого путнього придумати не можу». Страшно стає від однієї думки, що завтра ми відведемо Златку до султанського сиралю і власними руками передамо її тому жирному розпуснику. Я не переживу цього. Як подумаю, що вона стане рабиною в гаремі султана, то ладен зараз напасти на капуджі, щоб загинути від їхніх шабель. Чому ти гадаєш рабиною? Султан може зробити Златку своєю ірбаллю або кадуною, Тобто дружиною Златка дуже красива дівчина, сумно пожартував Ненко. Арсена аж пересмикнула. «Не добувай мене зовсім, Ненко, мені не до жартів». А я і не жартую. На цей раз серйозно промовив той. Коли кара Мустафа відсилав Златку в подарунок султанові, то, напевне, знав, що вона з її красою і чарівністю дуже швидко буде помічена султаном і чого доброго стане його дружиною. Султани одружуються не так, як прості смертні. Вони ніколи не беруть туркень, бо вважають негідним одружуватися зі своїми підданими. У султанському гремі завжди є кілька сотень красунь з усього світу. Не всі, звичайно, стають коханками, а тим більше дружинами падешаха. Далеко не всі. Але деяких султан помічає, і тоді така рабиня стає гієздою, тобто тією, що впала в око, і вона зразу піднімається в гремі на щебель вище. Коли Гія ірбаллю, тобто коханкою, їй дають кілька кімнат. Рабин і євнухів, які обслуговують її, і вона, поки користується прихильністю султана, відчуває себе повновладною господиною свого невеликого Дайре, двора. Та це ж вона ще не дружина. І взагалі законної дружини султана не буває. Досить йому сказати три слова – це моя дружина, і г'їзд, ірбаль, в ту ж мить стає кадуною падешаха. Але досить його короткої заяви, я не хочу бачити цієї жінки, як таку г'їзд, чи ірбаль, за один день виселять із гарему і видадуть заміж за якого-небудь чиновника. Правда, все своє майно вона може забрати з собою. Коли ж роки її вже не такі, щоб іти заміж, то їй просто... Виводять за ворота, йди куди хочеш Дуже скоро ці вигнанки Проїдають свої заощадження Одяг, коштовності І вже бракують на базарах Стамбула Стають під підстаркуватими повіями Злодюжками А коли приходить край кидаються у води Мармурового моря А кадуни? Кадуни Ефенді разом зі своїми дітьми Принцями і принцесами Постійно живуть у гаремі Ворогуючи між собою І виховуючи своїх синів Шах заде а в лютій ненависті до синів інших кадун. Коли шах заде підростають, вони стають смертельними ворогами, і той з них комусь щастить захопити престол нещадно знищує своїх братів суперників або ж кидає їх у сирі Каземати семивежного замку. Страшну картину змалював Тенку виходить султанське сираль. Це справжня тюрма для багатьох тисяч людей. «Але для чого ти все це мені розповідаєш?» – Ненко сумно глянув на прибитого горем друга. «Бачиш, Арсене, будемо дивитися правді в очі. Через кілька годин Златка потрапить до сиралю і її запроторить у гарем. Я хочу, щоб ти знав, що таке султанський гарем, і не занепав духом. У вас є приказка, не такий чорт страшний, як його малюють, я чую її від тебе». Що ти цим хочеш сказати? А те, що коли Златка потрапить до султанського гарему, то і тоді є надія на її визволення. Навіть більше, ніж зараз. В гаремі постійно проживає не менше двох тисяч людей. Рабинь, служок, аляїбр, тобто молоденьких, невільниць, учениць, гієзд, ірбали, кадун, принцес, крові, малолітніх принців крові, євнухів. Кого там тільки нема. Під виглядом візників, які привозять це необхідне для кухні, Дроворубів, сажотрусів, золотарів, які вивозять нечистоти, лікарів, ворожок та ворожбитів до гарему не так уже й важко проникнути. Не сидять там безвизно і жінки, та невільниці. по їх випускають під наглядом слуг батаджі, яких, звичайно, неважко підкупити до міста, де вони розважаються, з погляданням базарів, весільних та похоронних процесій, купують собі обнови і солодощі, а нерідко заводять флірти з молодиками, особливо гяничарськими чорбаджиями. Не може бути, вигукнув вражений Арсен. І все ж так є. Коли я навчався у військовій школі, то сам не раз зустрічався з дівчатами з султанського гарему. Більше того, часто для підкріплення здоров'я гаремні красуні відпрошуються на Тімар наймають у приватних будинках кімнати і протягом 15-20 днів живуть, як собі хочуть, розкошуючи і тішучись коханням і своїми обранцями. Примітка Тімар – буквально чистити скребницею коня, а у переносному берегти здоров'я, відновити сили. Твої слова, то мені гостре ніж у серце, з мукою в голосі вивукнув Арсен. Краще ми зі Златкою загинемо обоє, ніж вона має дійти до такого життя. Ненко обняв друга за плечі, притягнув до себе. Тримайся, Арсене, не все втрачено. Покладись на мене, я добре знаю Стамбул і султанський сираль. Якщо вже гинути, то загинемо усі в трьох. Не ти гадаєш, що я залишу сестру і тебе в біді. Але завтра... Ми виконуємо доручення Карамустафи, іншого виходу у нас нема. Ти ж бачиш, як стереже нас Мурадага. Треба усунути його. Я згоден з тобою, але зробимо це роками інших. Як? То моя турбота. А зараз хоч годину спочинемо, бо завтра, тобто вже сьогодні, нас ждуть немалі випробування. Галера м'яко пристала до кам'яного причалу. Першими на берег зійшли чауші, за ними чотири капуджі звели златку. Потім йшов Мурадага попереду цілого загону своїх людей, які несли і охороняли зелену скриню з коштовностями великого візира. Їх зустріли, попереджені посланцем Мурадаги, чотири чауші султана і повели по кам'яних сходах до величезного палацу султанського сиралю, що потопав у зелені розкішного приморського парку. Ненко тихо пояснив Арсенові. Ліворуч – Мобейн або Селямлик, де живе Султан. Праворуч – Грем. Між ними посередині, де відніються сходи до парадних дверей, зал для прийомів. За ним – коридори, що сполучають обидва крила сиралю. По той бік палацу – численні служби, конюшні, кухні, пральні, приміщення для яничарів, охоронців, чавушів, слуг, грабів і рабинь, євнухів і карликів. Там же три двори через які султан виїжджає в місто, а також кілька воріт для господарчих потреб. Їх завели до невеликої зали. Тут було порожньо. Перед поки і перед залом для прийомів, шепнув Ненко, зараз ми побачимо самого султана, повідомимо йому гарну звістку. Слава Аллаху, що тепер не ті часи, коли чавушим за нею рубали голови. А в цю мить батаджину бійці відчинили високі двері, і султанський чеуш Паша рушив попереду. Ненко і Арсен, приступивши поріг, упали на коліна і, безперервно кланяючись, поплазвали до позолоченого трону, на якому висідав Магомед IV. Попід стінами стояли найвищі сановники порти: Шейх, Уль Іслам, Візирі, головний привратник дверей щастя, перший євнух. Імперський казнадар, головний інтендант, перший цирульник та ще різний люд з найближчого оточення султана. Зачевушою вели зладку, вбрану у розкішний одяг, як вилів звичаї з великим декольте, непокритою головою і без серпанку на обличчі, адже вона була єурка невільниця, на яку не розповсюджувався закон Корану. Потім Мураде Газі своїми капуджі несли скриню і поставили посеред зали. Султан незворушно дивився на всі ці приготування. Його повне, злегка жовтаве обличчя, обрамлене чорною бородою, було непроникне. Коли капуджи, поставивши скриню, кланяючись, позадкували до дверей, Султан поглянув на Мурадагу, що, розпластавшись, лежав на блискучій підлозі. Спитав, «Ти і що за людина? Каподжи, ага, великого візира, опадишай усесвіту». Пролепитав переляканий Мурадага, підвівши голову. «Ти не потрібен тут». Мурадага, не підводячись, поблазував до дверей так швидко, мов був не людиною, а ящеркою. Нарешті Магомед глянув на Чавушів. «Кажіть, з чим прибули?» Голос його був крижаний. Він уже знав про поразку війська. Ненко зробив кілька кроків, упав на коліна і свої свій кара Мустафи. Паша передав його султану, а той – одному з візирів, що стояли у бабіч трону. «Читай!» – наказав коротко. Серед могильної тиші падали, мов кам'яні брили, слова, якими великий візир хотів виправдатися перед султаном за страшну поразку. Чим далі, тим більше хмурилися члени дивану, а Магомед у бесилому гніві кусав губи. З листа вимальовувалась не просто поразка і відступ, як донесли чутки. Ні, це був погром, ганебна втеча, а втрата половини війська і майже усього обозу. Такого ні султан, ні члени дивану не ждали. Згадка про безмежну відданість і любов до Бадишага Всесвіту, тіні Бога на землі, проявом чого є подарунок невільниці Красуні, ста австрійських полонянок, із вельможних родин, а також золота і інших коштовностей на кілька мільйонів динарів викликали на устах султана і візирів зневажливу посмішку. А коли був прочитаний список умертвлених пашів найбільш відомих полководців імперії по залу прокотився грізний гул. Незважаючи на присутність султана, члени дивану в візирі, не могли стримати своїх почуттів. Магомед побагровів. Люто блиснули його великі чорні очі. Він схопився, тупнув ногою, підняв руки вгору. «О, Аллах! Ти покарав цю людину, скаламутивши їй розум. Але покарав недостатньо. Її ж де ще й суд земний. Він звернувся до членів дивану. Що відповісти на цей лист Мустафи Паші, достойні візирі? Що скажуть, чи уші про облоговідня? Чи були вони свідками ганебної течі Сераскера з поля бою?» Спитав шейх Уль-Іслам. Вислухаємо спочатку очевидців. Гаразд, погодився султан і, неважно глянувши на златку, кинув коротко – виведіть дівку. Коли Батаджі зачинив за переляканою занімілою зладкою двері, Ненко і Арсен стали поряд і низько вклонилися. О, великий повелителю правовірник, почав Ненко, ми за сеномагою були свідками, учасниками і очевидцями облоги Відня і битви під парканами. «Чому Карамустафа не взяв Відня? За два місяці його можна було зрівняти з землею», – спитав султан. «За два місяці відбулися всього два генеральні штурми, та й ті були відбиті з великими втратами для нас». «Сераскер не дозволяв бомбардувати місто», – уставав Арсен. «Якщо не рахувати спалених самим же австрійцями перед і зруйнованих кількох будинків, зразу ж за валами та весь Відень залишився цілий і неушкоджений. Чому так?» «Не вистачало пороху чи бомб?» – запитав головний інтендант. «І пороху, і бомб вистачило, щоб зрівняти з землею ще одне таке місто, як Відень», – відповів Арсен. «То в чому ж причина?» Серескер Мустафа Паша не дозволяв обстрілювати розкішні будинки і палаци, бо хотів захопити Відень непошкодженим. Все військо говорило, що Серескер мріяв стати імператором, на завойованих землях, а відень зробити своєю столицею Султан знову схопився на ноги, люто вигукнув Прокляття, я наказав йому знищити столицю імператора Леопольда Народ покорити, а землі приєднати до священної імперії османів А він виношував зовсім інший, злочинний замір Ця людина не має права на життя Ні, ні, немає, дружно відгукнулися візирі Послати йому смертний вирок Шовковий шнурок, зашили в залі «Шовковий шнурок! Шовковий шнурок!» Султана знак згоди кивнув головою. «Перенесіть срібне блюдо!» Батаджі миттю внесли велике срібне блюдо, на якому лежав тонкий, але міцний, довгий шовковий шнурок з зеленими китицями по кінцях, подали султанові. Магомед підвівся з трону, держащи на витянутих руках, плескати кругле блюдо. Глянув пронизливим поглядом, на ушив. «Підійдіть сюди». І коли Арсен з Ненком, зігнувшись, наблизились до нього, сказав, «Своєю правдивістю і відданістю ви заслужили моє довір'я, тому я доручаю вам відвести цей мій подарунок великому візирові і Ісераскеру Мустафі Паші». Ненко взяв блюдо, мовчки вклонився, а султан звернувся до візирів і радників. Всі накази Мустаффи Паші скасувати багатство, що зберігається в Юбі передати державній казні. Ібрагіма Пашум та хана Селім Гірая, зісланих на острів Родос, звільнити і привезти в Стамбул. Звільнити також від ув'язнення у самовежному замку Юрія Хмельницького і негайно давши йому надійну варту на чолі за земгою послати на Україну. За ним. Підуть козаки. Ми повинні в ці тяжкі хвилини зберегти за собою ті землі, щоб з них у майбутньому, відповідно, приготувавшись завдати смертельних ударів у Москві та Варшаві. Арсе непомітно скосив очі на Ненка. Мовляв, ти чув, але той, держачи перед собою блискуче тьмяне блюдо, розмальоване по обідку черню непорушно, мов закам'янілий, дивився на султана, дотримувався ритуалу. Все, ідіть, виконуйте мої накази. І Магомет, не дивлячись на придворних, що зігнулися в глибокому поклоні, зник у внутрішніх покоях Мобейну. З від'їздом до Білграда Ніненко ні тим більше Арсен не поспішали. Вони випросили у Гениш Ачераса, котрий мав дати їм охоронний загін день відпочинку після виснажливої подорожі, до Стамбула. Цього, звичайно, було мало, щоб знайти зладку і визволити її. Тому друзі не гаяли часу. З самого початку вони домовилися, що з подарунком султана Карамустафі поїде одинненко. Арсен же, якщо пощастить, визволити дівчину, помчить з нею спочатку в Болгарію, де зустрінеться з воєводою Младином, а потім на Україну. Якщо ж не пощастить, відразу визволити, залишиться в Стамбулі і шукатиме шляхів до цього». Ненко добре знав звичаї, що панували в саралі. Підійшовши до старого обададжі зайнятого тим, що мирно спостерігав з вікна, як на дахові конюшні, настовбурчившись, б'ються горобці, а він поклав йому у долоню золоту монету. Той глипнув на неї сонним оком і враз пожвавішав, уклонився. «Я до ваших послуг, Чавушага. Мені потрібно знати, куди повели дівчину, яку Мурадага привіз від великого візира Мустафи Паші». Я бачив цю дівчину. Дуже красива дівчина Ефенді. Куди ж її повели і хто? Повели в гарем. А от хто саме, не розібрав. Ненко витягнув з кишені ще одного золотого. О Батаджі пожадливо блиснули очі. Чекайте, чекайте, здається, я пригадую. О, Аллах, дай пам'яті. Ненко пустив монету в його простягнуту долоню. Батаджі, ага, міцно затис її в кулаці. О, вигукнув радісно. Пригадав. Її взяв Євнух Саїд. і передав... Кальфі Маріам, а та повела у свій Даїре. Примітка Кальфа – господиня, старша рабиня, в підлеглості якої знаходилося кілька гаремних дівчат-невільниць. А чого, фенді цікавиться тією дівчиною? Батаджіага посміхнувся, але очі його дивилися допитливо і холодно. Ненко витягнув ще одного з золотого і опустив у кишеню Батаджіаги. Суворо сказав, Батаджіага, краще одержувати в подарунок золото, ніж залізо. Ти мене зрозумів? Ми тебе не знаємо, ти нас не бачив. Той уклонився, молотовно склав руки. Зрозумів, офендія, хай мені випучать розжареним прутом очі, якщо я вас бачив, і хай відріжуть таганом язика, якщо я вам сказав хоч одне слово. алах свідок, що я кажу правду». Отже, стало відомо, де знаходиться Златка. Це так відтішило Арсена, що коли вони залишилися з Ненком на самоті, він обняв його і поцілував. «Ти просто чародії. Три золотих, і ми вже знаємо, де шукати Златку». Той охолодив його запал. «Це найлегше, важко буде вирвати її звідти, а ще важче – уникнути погоні, якщо вона буде». чого ж ми почнемо?» – Ненко задумався. «Поки, видно, треба якось повістити з латкою, щоб була на поготові». «Друге. Придбати коней і одяг. третє ніч ліг у Стамбулі, бо увечері і вночі всі ворота міста зачинені. Не вийдеш». «Тоді не гаймо часу», – заспішив Арсен. «Я в усьому покладаюсь на тебе і допомагатиму тобі шаблою і пістолем». Вони вийшли з палацу на протилежний від моря бік, і тільки тут, з висоти парадного входу, Арсен побачив справжній розмір – сиралю. Скільки сягало око, майже на милю тягнувся величезний палац з безконечною кількістю різних добудов, дверей, ганків, до нього примикали двори, Три біля Мобейну і декілька біля Гарему, захарашені найрізноманітнішими будівлями – кухнями, конюшнями, складами, казармами для яничарів, слуги, рабів, лазнями, приміщеннями для карет і возів. А всюди сновигали слуги, від'їжджали і виїжджали верхівці та візники, чувся людський гомін, кінське іржання, ослини рев. Це було ціле місто. В ньому постійно мешкало дві або три тисячі чоловік, а в день, враховуючи службовців придворних, та вільно найманих слуг, що жили за межами сиралю і тільки працювали тут близько чотирьох тисяч. Вони пішли дворами і за двірками вздовж гарему. Ніхто не зупиняв їх, ботажі й євнухи, що стояли біля численних дверей, байдуже дивилися на яничарів сонними очима. З декількох вікон з цікавістю виглянули гарненькі личка дівчат, за котрим вже златка. Ми повинні піти на ризик, сказав Ненко. Не хотілося ні в кого питати, де двір. Не кальфи Маріам, але, видно, доведеться. Однак для цього мусимо змінити свою зовнішність і дещо придбати. Арсен зітхнув і на знак згоди кинув головою. На другий день уранці, коли до сиралю потягнулися валки возів із городиною, фруктами, м'ясом, печеним хлібом, борошном, рибою та іншими припасами, у ворота Гарему в'їхав запряжений добрими кіньми критий віз, напередку якого сидів старий бородатий турок, тримаючи в руках Ремінні віжки. З його спини виглядала така ж стара, як і він висока худа туркеня в темному вбранні, з чадрою, крізь яку виднілися тільки очі. «Гей, дорогенький, скажи, будь ласка де мені знайти кальфу Маріам?» Прошамкотів візник, звертаючись до високого безбородого євнуха, що поволі опустивши голову, брів двором. Той байдуже махнув тонкою жіночою рукою. «Їдь далі, старий Єген, бачиш лазня, отам якраз насупроти, вхід до Даїри Кальфи Маріам». «Спасибі, дорогенький, візник!» – віжками торкнув коней. «Но-но!» – віз під'їхав до лазні великої похмурої будівлі, майже з усіх боків обкладеної дровами, і зупинився. З нього злізла туркеня і, коливаючись на старечих ногах, поволі пошкандивала до гарему. Важкий вузол обтягував її руку. У непівтемному коридорі її зупинив Євнух. Бабцю тобі до кого? До Кальфи Маріам, синку, прокаркала хрипким голосом стара. Привезла дещо для неї і для її дівчаток. Покажи, де їх знайти. Ось сюди бабцю Євнух провів її в кінець коридора, тут і кімната. Спасибі, синку. Хай береже тебе, Аллах. Стара штовхнула двері і увійшла у чимале приміщення з широким, закратованим вікном. Попід стінами стояли вузькі канапи, покриті килимами, обковані залізними візерунчастими пластинами скрині. Посередині низеньки, до колін круглий стіл, на якому стояла велика миска з паруючим пловом та високий глех із чербетом. На канапах, підібравши ноги, сиділи дівчата і голодними очима дивилися, як дебела, пишнатіла молодиця, не звертаючи на них ніякої уваги, рукою виловлювала з плову найбільші шматки м'яса і запихала собі в рот. «Кальфа Маріам?» – спитала стара. «Хай береже тебе, Аллах. А вже ж? А тобі чого треба? З чим прийшла?» – невдоволено відповіла Кальфа, ковтаючи черговий кусень. «Бачиш? Невчасно. У нас якраз сніданок. «Прошу вибачення, Кальфа Ефенді», – вклонилася стара. «Я почекаю, якщо дозволити. Сяду отут». І вона сіла на кінчик канапи. Маріам знову невдоволено глянула на неї, але не сказала нічого. Ще якийсь час вона, не поспішаючи напихала собі рота найсмачнішими шматками, потім просто зглека напилася щербету і тільки після того, як утерла рукою масні губи, сказала коротко Їжте. А вдруж ми дівчата схопилися, обсіли миску, і одна, з поперед одної руками, почали хапати їжу і глемедати її, мов голодні щенята. Тільки одна залишилася сидіти на своєму місці в кутку, накрившись хусткою. «А ти чого їж?» – накинулась на неї Маріам. «А вчора не вечеряла, сьогодні не снідаєш, чи здохнути хочеш? Але це тобі не пощастить зробити. Я примушу тебе їсти, щоб мене не обвинувачували, що я захарчовую своїх учениць». «Я не буду їсти, не хочу», – відповіла дівчина, не відкриваючи обличчя. Почувши її голос, стара здригнулася. Кріще чадру вона не скидала, до дівчини прикипів пильний погляд її пронизливих очей. «Ні, будеш!» – скопилася Маріам і крикнула на дівчат, що вже майже спорожнювали миску. «Гей, досить вам! Залиште трохи цій дурепі! Бачите, вона незадоволена, що потрапила до султанського гарему. Їй було б краще, коли б стала наложницею-черебиною якого-небудь брудного торговця або спагії. Або й тут, коли б топила печі в лазні, прала білизну, мила посуд на кухні. Невже тобі було б краще?» «Краще! Ну і дурнати!» «Але ця дурість менеться. Не таким тут роги обламували. Ну, йди їж. Не буду, краще умру. Ха, ви чули? Вона не буде їсти. Голод припече, сама попросиш. Доїдайте, дівчата, не пропадати ж добру». Дівчата знову кинулися до миски і вмить спорожнили її. Було видно, що голод – постійний супутник їхнього життя. Кальфа підійшла до старої, штурхнула ногою торбину. «Ну, що принесла? Чим здивуєш моїх дівчат?» – стара вклонилась. Зашкарублими пальцями розв'язала мотузку, почала виймати невеличкі шматки барвистих тканин. Розкинула їх проти світла на тахті. Дівчата в захопленні сплеснула руками. «Ой, яка розкіш!» Кальпа теж не змогла приховати почуттів. А як заворожена розглядала тканини, з яких важко було вибрати найкращу. Всі були прочудові. Одною її здивувало, зовсім маленькі відрізки, яких хіба що вистачить на невеличку хустину. Але ж із цього сукні не вийде, вигукнула вона з жалем, приміряючи до себе шматок барвистого китайського шовку. Чому не вийде кальфа Ефенді? прокаркала стара. У дворі стоїть мій віз, там є все, чого ваша душа забажає. Тільки небагато, не для всього гарему, але для вас вистачить. Мій старий відміряє вам. Аби гроші. Дівчата кинулись до своїх скринь із затиснутими в руках акче курушами та динарами метнулися з кімнати. Одна новенька не проявила зацікавленості і мовчки, як зламана вітром стеблина, сиділа, схилившись у кутку на канапі. Стара поволі почала збирати своє добро, складати в торбину. Кожен шматок вона згортала кілька разів, клала, потім знову виймала. Хальфа нетерпляче, Притупнула ногою. «Та швидше, бо...» «А ти йди, голубонько, йди, не бійся, я не злодійка. Та й не сама ж лишаюся, є кому за мною слідкувати?» І стара з косюрбленим пальцем показала на новеньку. «Іди, не барися, а я зберу і за тобою, бо там усе розхапають». Останні слова підстюпнули кальфою, і вона, грюкнувши дверима, прогримкотіла на двір. Тож мить стара підняла покривало, кинулася до дівчини і зовсім іншим голосом вигукнула зладко, Люба, не вже не впізнала мене». «Арсен!» Дівчина не повірила своїм очам, а потім з риданням упала йому на груди. «Милий мій, ти тут?» Арсен затулив її долоною рота. «Слухай уважно. Ми з Ненком прибули по тебе. Наша підвода стоїть у дворі. Я приніс тобі інше вбрання». Він миттю вихопив його з торбини, накинь на себе цю лахманину рабині. І поки твої подружки вибирають Ненка обнови, вийде у двір і жди нас біля воріт. Ми не забаримося, швидше. Він допоміг їй одягтися, жужмом упхнув своє манаття в торбину і знову зігнувшись, як стара баба, пошкандибав з кімнати. Біля воза йшла жвава торгівля. Ненко не скупився, за безцінь продавав те, що три дорога купив за Арсеном учора в заморських купців. Кальфа і дівчата держали в руках по кілька сувоїв дорогих тканин і більше, мабуть, не маючи грошей, і зазрістю, і жалем дивилися на остачу, що лежала на возі. Вийшовши з Гарему, Арсен почекав, поки мимо нього пробігла Златка, а потім пошкандибав до воза. «Скупилися сороки?» – прокаркав до дівчат. «Бачу, накупили, ну і досить з вас. А тепер киш-киш, ніколи нам, треба їхати далі, бо у вас в гаманцях нічого не лишилося». Він зліз на воза. Поганяй, старий. Ненко підняв камчу, хльоснув коней. Примітка камча, нагайка, батіг. Де вона? спитав тихо, коли трохи від'їхали. Ген побігла, ждатиме. Тепер тільки пощастило нам трохи. Ненко не відповів і дуже погнав коней. Гей, гей, бережись. гукнув на розяв, що брели двором. Златка задихана, перелякана стояла біля воріт, боязко позираючи на всі боки крізь вузеньку щілину яшмака. Вона ще, видно, не вірила в те, що сталося. Вся її тонка постать хилилася до підводи, що швидко наближалася. Ненко натягнув повід. Арсен підхопив дівчину під руки, підняв, і вона вмить опинилася в халабуді. Жени вигукнув Ненкові. Той щосили ударив коней. Колеса викресили об камінь іскри, затрохкотіли в вузькому проїзді під кам'яною вежею. Вартові, що стояли на зовнішньому боці воріт, здивовано визирнули і, побачивши, що на них мчать у звірілі коні, злякано відсахнулися, щоб не потрапити під їхні копита. Вей, вей, угоре мені сказилися кляті. вигукнув Ненко, а сам, розмахнувшись, камчою, ударив по кінських спинах. Капуджи схрестили довгі списи, закричали: Стій назад! Та було пізно. Будка вихором вилетіла з-під вежі, промчали через широкий майдан, розганяючи наляканих перехожих, і зникла за рогом у бічній вулиці. «Божевільний, старий!» – буркнув старший. «Зверне собі карк або комусь!» – а молодше додав. «Попався б він мені до рук, потягнув би списом по спині». Тим часом Покиненко правував кінь Арсену у Халабуді. Скинув жіноче вбрання, швидко вдягнув свій звичний одяг яничарського чорбаджії. Потім змінив напередку Ненка, і той незабаром теж красувався у пишному вбранні чавушаги. Переодяглася і Златка, ставши юним, красивим яничаром. Переїхавши через увесь Стамбул, втікачі поминули ворота Айвасари-Капу і зупинилися в лісі поблизу Ейюба. Ненко обняв Арсена. Ну, прощай, друже брате, папери і гроші у тебе є на дорогу, а куди прямувати, сам знаєш. Зустрінеш воюводу Младена, батька нашого. Скажи, що я скоро прибуду до нього. Виконую приємне для мене доручення Султана, і приїду. Дивися ж, не випусти його з рук, сказав Арсен, маючи на увазі карам у стафу. Будь спокійний, не забувай, що я не тільки ненко, а і Сафар Бей. Хватка у мене є нечарська. І ненко стиснув, усміхаючись свій міцний кулак. А потім обняв Златку. «Ну, дорога моя, прощавай. Знешу я тебе, сестричку, щоб, може, більше ніколи не зустрітися. Але я знаю, що з Арсеном ти будеш щаслива, і я радуюсь вашому щастю». «Ти приїдеш до нас коли-небудь, Ненку?» – прошепотіла крізь сльози Златка. «Можливо. Ну, поганяйте, і хай щасливо перед вами стелиться дорога». Він ще раз міцно обняв їх, Вйокнув на коней і довго стояв при дорозі, аж поки халабуда не зникла за поворотом у лісових хащах. Кожен день з душевною тривогою ждав карамустафа вістей із Стамбула. Змучився зовсім. Ночами, не встиг же заснути, схоплювався в холодному поту від найменшого шуму. В день, коли віддавав різні розпорядження, коли оглядав у орти, що поволі ставали схожими на колишнє боєздатне військо, йому було легше і здавалося, що все минеться, піде по-старому. Ночі ж були страшні, довгі осінні з північними холодними вітрами, що гули за вікнами його теплого палацу, і крижаним страхом стискували серце, з кошмарними снами і безперервними важкими думами. Надія боролася в ньому з безнадією. Він сподівався на великодушність і любов султана, сподівався, що подарунки пом'якшать його гнів, а ґрунтовний докладний лист пояснить йому справжні причини поразки і вкаже на справжніх винуватців її. Потім він пригадував, скільки у нього в Стамбулі ворогів, які безперечно нацькують султана на нього, йому ставало страшно, невже ніякої надії». На всяк випадок він тримав біля себе найцінніші коштовності, бо вирішив, що буде тікати, якщо відчує небезпеку. Навколо палацу поставив вартових і наказав нікого не впускати, не попередивши його. За високою кам'яною огорожею у сусідній садибі, куди було прокопано підземний хід під наглядом довірених слуг, стояли на поготові коні. Кінчався нещасливий для нього 1683 рік. День 25 грудня нічим не відрізнявся від попередніх. Хіба що змінилася на краща погода. Яскраве сонячне проміння бризнуло з високості теплом на Білград. Набовселілий широкий Дунай, що під час непогоди ставав похмурим і навіть грізним, на його меншу застрицю Саву та на всі околиці. А від цього й у великого візера... Потепліло на серці, він уперше за довгі місяці після обіднього намазу пішов до бібліотеки, дістав із багато інкрустованої сріблом і перламутром скриньки Коран у коштованій оправі і заглибався у читання. Десь за півгодини його потягнуло на сон, і він ліг на м'якій широкій отоманці, але тут же спокій його був порушений приходом секретаря. «Вибачте, Беєфенді, за невчасну ту роботу. Зі Стамбула прибув Чауш. Що?» – схопився Карамустафа? «Його впустили до двору?» «Поки що ні, адже ви так наказали. Він сам?» «Адже султанські Чауши, як, до речі, і візирські, самі не подорожують, а завжди з вартою», – спокійно відповів секретар. «Гаразд. Піде до воріт і подивися, хто там. Спитає, як я Чауша, з чим прибув, а потім, не впускаючи нікого, – «Повернися негайно сюди». Секретар мовчки вклонився і вийшов. Кара Мустафа швидко заходив по просторому покою, залитому сонячним промінням. Гарячково думав, що привіз чеуш життя чи смерть. Ніхто не міг дати відповіді на це запитання. Залишитися і виснити, хто цей чеуш і з чим приїхав, чи тікати відразу, поки не пізно. Він вагався. І на ці запитання відповідь міг дати хіба що сам Аллах. Страх скував його серце. Однак десь на самому його дні жевріла маленька надія. А може не все втрачено? Може привезено наказ про новий похід або просто відставка? Повернувся секретар. Ну що кинуся до нього великий візир? Прибув чавуш паша Сафар Фенді. Сафарбей, радісно вигукнув кара Мустафа, відчувши, як у нього звалюється з бліч важкий тягар. Він навіть забув спитати, з чим прибув, а відразу ж наказав сюди його, до мене, швидше. Секретар вийшов знову. Кара Мустафа полегшено зітхнув. Здається, Аллах змилостивився над ним. Сафарбей його, чи у паша, і з ним, безперечно, нема чого ждати поганих вісток. Отже, вісті або хороші, або ж виконавши наказ Сафарбей, просто повернувся назад». Але від нього багато чого можна дізнатися. Він бачив султана. Двері відчинилися раптово. До бібліотеки урочисто, як на параді, увійшов човушпаша Сафарбей. Але що то в його витягнутих наперед руках? У Аллахекбер. Кара Мустафа здригнувся, все ще не вірючи своїм очам. Йому несли на срібному блюді шовковий шнурок. До бібліотеки заходили і заходили яничари. Заглянув блідий, переляканий секретар За ним товпилися слуги, теж бліді і перелякані. Він усе ще не міг повірити в те, що сталося «Ти? Сафар Бей?» – спитав глухо Його вразило, що смертний вирок йому прислано з його власним чаушим «Це воля падишаха», – голосно сказав Сафар Бей У краму Мустафею обірвалося серце, затерпле ноги «Але ж я маю право вибору» «Випити отруту або пустити собі кулю в лоба?» – спитав зовсім тихо. Сподівався на маленьку відтяжку, яка б дала йому змогу кинутися в протилежні двері, що вели гвинтовими сходами у підземелля, звідки починався таємний хід. «Шанс мізерний, то все ж...» Але Сафарбей відповів, «Такого права ти не маєш, кара Мустафа, і наказав, візьміть його». Яничари вмить оточили великого візира, схопили за руки. Тонкий і слизький, мов гадюка, шовковий шнурок, обвився навколо його шиї. Дорога без кінця. Почервоніли від гніву Паша Галіль тупнув ногою на Юрія Хмельницького, як на хлопчиська. Закричав я написав високому порогові, що у мене для тебе немає війська і немає грошей. Зараз не той час, коли ми можемо порушувати з Москвою мирний договір. Поразка під Віднем завдала нам страшного удару, а ти хочеш втягнути імперію в нову війну з царицею московською Софією. Жодного воїна я не дам тобі. Такий наказ дивану. Коли тебе султан, хай будуть благословенні його літа Витягнув з їди куле і послав сюди, то він сподівався, що ти набереш військо з козаків і захищатимеш правобережжя і від Ляхистану, і від Москви. А виявилося, що від тебе всі тікають, як від прокаженого. Смішно казати. Один п'яниця многогрішний якого я чомусь до цього часу не повісив, підтримує тебе, і паша призірлого глянув на зігнуту спину многогрішного, що боязливо визирав із-за спини, замахи. за маги. Та й сам ти не висихаєш від горілки, дудлиш, мов, у лукто, а потім цілими днями п'яним квечем лежиш на тахті. Але ж, мій благодійнику, мовчи, була б моя воля, я давно повісив би вас обох, як смердючих псів». «Щоб набрати військо, потрібні гроші», – не здавався Юрась. «А той мерзенний зрадник із злодюга Кара Мустафа все в мене украв. Пустив жебраком по світу. Останній раз я прошу видати мені на військові потреби із державної казни 50 тисяч курушів». «Що?» – опецькувати Галіль Паша аж підстрибнув від обурення. «Ти чуєш, Аземага? П'ятдесят тисяч. Не тисячу, не п'ять, а п'ятдесят тисяч» щоб завтра відгарненько проциндрив їх у шинку, нема дурних. Останній раз я дам тобі дві тисячі курушів, але з умовою набереш хоча б двісті козаків. Зробиш це – одержиш більше. Не зробиш – я влаштую тобі, твоєму хитрунові, многогрішному, таке та бандрю, таку бастонаду, що, клянусь Всевишнім, пам'ятатимеш мене до самої смерті. А тепер геть перед моїх очей». Дякую, Фенді, – вклонився юраз знічено. Сьогодні ж Хрунжевного Грішний поїде в Немирів на переговори з тамтешніми козаками. На Майдані посеред Викітки зібралась уся Немирівська сотня. Козаки хотіли знати, чого приїхали зі Львова пани Порадовський та Монтковський. Про що вони трактують з Волковниками Андрієм Абазином та Семеном Полієм, що прибув із Фастова? «Може, привезли решту грошей, яку не виплатили за віденський похід?» – міркував один. «А вже ж! Тримай кишеню ширше!» – сумнівався другий. «Що з воза впало, те пиши пропало!» – козаки хвилювалися. «Нічого їм сидіти за глухими стінами, хай виходять сюди, на люди!» Хай комісари Гетьмана Яблоновського прямо скажуть усім, чому не виплатили винагороди сім'ям тих, що загинули в поході або померли від хвороб. Серед козаків шниряв суверидного грішни. Більше слухав, мотаючи кожне козацьке слово на вуса, а той сам подавав голос. «Правду, люди кажуть, хай полковники виведуть комісарів на двір, та тут і домовляться. Нічого за нашими спинами». «Як гинути в поході, то нам, а як удержувати гроші, то вони попереду». Його згріб карк метелиця, що супроводив палія. «Щось я тебе в поході не бачив, братику, а до наших полковників тобі зась. Бреши та знай міру, а то й по писку заїду». І старий козарлюга підніс до самого носамного грішного свого величезного кулака. Викрики юрби посилились, на ганок вийшов Абазин. «Що за шум, браття? З усіх боків загули, виходьте трактувати на Майдан? На люди, на люди!» – Абазин усміхнувся, бо він високий, горбоносий і чорнобровий, і гарячий, та скорий на руку. Це всі знали, однак усміх у нього завжди означав добрий настрій. За ним ніколи не приховувались підступність і злість, тому загули дружніше». «Давай, Андрію, комісарів сюди!» – гукнули старші. «Виводі їх полковнику на світ Божий!» – підтримали молодші. «Згода, браття, ми з батьком Семеном теж так думаємо», – відповів Абазин і зник у дверях. Через хвилину на ганок вийшли всі четверо попереду, комісари позаду полковники. Над натовпом прокотився глухий Гомін. «З чим приїхали, пани комісари?» «Скажіть, а ми послухаємо». Порадовський і Монтковський переглянулися, видно їх збентежило глухе незадоволення натовпу. Наперед виступив Порадовський. «Панове, ви хочете знати, чого ми до вас приїхали і про що трактували з вашими полковниками? Скажу». Гетьман і воєвода Руський Станіслав Яблуновський за дорученням короля прислав нас сюди, щоб набрати охочих для нового походу на турків. Вовідачі доносять, що султан не змирився з поразкою і готує новий напад на союзників. Не виключено, що цього літа він нападе на Річ Посполиту. «То й захищайтеся самі! Не підемо, не підемо! Раз обманули, вдруге не віримо!» «Панове, панове!» – намагаюся перекричати натовп Порадовський. Його не хотіли слухати». Гроші віддайте вдовам і сиротам тих, хто загинув під Відним і під Парканами. Всім віддайте, бо ми ж поділились своїми частками з сім'ями загиблих, отже ви ошукали і живих, і мертвих. Порадовський почервонів. Монковський зблід і відступив назад, ніби ладнався шуснути при найменшій небезпеці в хату. Наперед виступив Семен Палій, став поряд з Порадовським, підняв руку, гомін над Майданом у лігця. Братове, я згоден з вами, гукнув він. Полковник Абазин теж. Ми цілу годину доводили панам-комісарам, що вони повинні спочатку виконати колишні обіцянки, а тільки тоді запрошувати нас до нового походу. Правильно, правильно. Землю нашу ми захищаємо не за плату, а тому що любимо її і хочемо, щоб вона завжди була вільною і годувала нас і наших дітей Але коли воїн іде в найманий похід, він повинен мати зброю і коня повинен бути упевнений, що його жінка і діти матимуть що їсти А для цього козакові треба заплатити А як повелися пани комісари, обіцяли одно, зробили друге, прислали заледво половину того, що обіцяли Державна казна спорожніла, ні звідки взяти, видавав із себе Породовське, а те, що прислав папа Римський, ми до Шеляга віддали вам, більше платити у нас нічим Дешево ж цінуєте ви нашу кров, панове, обманули нас, як хотіла, тепер маєте на хабзду знову звертатися по допомогу, не вийде Палій розгнівався, голос його тремтів. Породовський почервонів ще дужче «Це не я, обманював вас, панове, не я, як Бога а їйте до тих осіб, що над нами, просіть їх, просити?» Палія пересмикнула. «Скільки ми крові пролили, та ще й просити, не поїдемо ми жебрати, а тебе, пане Породовський, просимо передати нашу дяку вельможному панству за облуду і брехню». З цими словами Палій несподівано ударив комісара долоною по щуці. «Не тебе я б'ю, а їх, щоб знав це». А в тебе за цей удар прошу вибачення. Породовський у першу мить розгубився, потім рукою потягнувся до шаблі. Та до нього кинувся Монтковський, притримав. На Бога, пане, посічуть на капусту, та й справедливо обвинувачують вони нас. Ніде правди, діти, в мене очі лізуть на лоба, а від цих обвинувачень. Порадовський люто блиснув на Палія очима. «Ну, я тобі не забуду цього полковнику. Скільки житому не забуду!» Він збіг з ганку і пішов прямо на козаків. Козаки розступилися, даючи йому прохід. Монковський пішов слідом за ним. Коли комісари вийшли з викітки, базин тихо сказав Палієві. «Не варто було так робити, Семене. Однак козаки, що стояли поблизу, і почули загули. «Правильно, правильно! Не його ж бив!» А в його особі тих, хто над ним. Палій уже охолов, з досадою махнув рукою. Може, і не варто було, погрячкував, а втім, хай знають, дідько з ними, однак більше і ламаного гроша не пришлють. Наперед пропхався сварід грішни. Панове полковники, дозвольте слово мовити до вас і до всього товариства. Ну, кажи, чого хочеш, дозволив Абазин. Могогрішний збіг наганок, скинув шапку. «Браття, доручив мені наш гетьман Юрій Гедеон Вензих Хмельницький слово мовити. Закликає він вас, браття, під свої знамена». «Це під турецький, значить?» – грізно спитав Палій. «Він ще не встиг заспокоїтись після сутички з Бородовським, щоб знову орда і яничари топтали нашу землю, а нас вирубали у пень?» «Геть звідси недолюдку, геть собаку, та швидше, а то скуштуєш моєї шаблі». «Геть його, геть!» – закричали козаки. «Женіть його під три чорти!» Новогрішний зіщулився, надів шапку і шмигнув із ганку. Кінний загін, що супроводив Породовського і Монтковського, по Україні готувався до від'їзду. Жовніри сідлали кони, притручували до сідел дорожньої сакви. Обидва шляхтичі сиділи в корчмі біля вікна і їли смачну гарячу кобесу кров'янку, запиваючи холодним з льоху пивом. Обидва мовчали. Маленький, круглий, мов барило, чорночобий Монтковський, який нижчий чином не смів перше заводити розмову, бачачи в якому лихому настрої порадовський. А той, височений, рудий, все ще червонів і душився злістю. і за неболючий, болючий, але образливий удар палія, і за те, що доведеться повертатися, не виконавши доручення Яблоновського. Вони вже кінчали трапезу, коли у двері заглянув сваридного грішний. «Перепрошую, вельможних панів, я хотів би зайти до Господа і погуманіти з панами про те, що їх цікавить», – облесливо промовив він. «А що нас цікавить?» – вирічився на нього Порадовський. «Я був на Вікітці, в той час, як той розбійник паліє, ну, пан сам знає, що трапилося». «На що, пан Хорунджи, свирідного грішний, прошу пана?» «На що, панного грішне натякає?» – грізно спитав Порадовський. «Прошу, вельможного пана...» Не сердитись на мене. Що було, те було. А ось про те, що буде, я й хотів би поговорити. Ну, пан комісар сам розуміє, що мова йтиме про того розбійника. Палія? Так. Порадовський подумав, витер долоною масні губи. Ну, заходь, каже, послухаймо. Новогрішний швидко шуснув у хату, примостився біля столу. Обидва комісари мовчки вп'яли в нього очі. Панове, я хотів таємно доповісти вам, а у ваших шляхетних особах, воєводі Яблоновському, про ненадійність палія. Пан король дав йому приповідний лист на фастів і на навколишні землі, ощаслив його своєю ласкою, а він умислив чорну зраду супроти короля. «Що саме, не тягни!» – вигукнув Породовський. Многогрішний підсунувся ближче. Відчувши себе упевніше, налив зглака пива, вихилив, озернувши, що ніхто не підслуховує про шепотів. Він хоче підбити інших полковників на те, щоб усе про обережжя знову приєднати до лівобережжя, тобто до Москви. Що? аж підхопився Породовський. Ти маєш певні докази? Я сам доказ цьому, панове, будючно заявив многогрішний. Бо чув на власні вуха, як палій, потякав про це з козаками, а ті, розвісивши вуха, мов дурні, уважно слухали його. Породовський радісно поте руки. Хм, це важлива новина. Отже, палій зрадник, його треба негайно заарештувати. Без наказу пана Юблоновського, засумнівався Монковський. Я маю такий наказ, не особисто е, на Палія, а на всіх, хто так або інакше виступає проти корони. В даному випадку є докази супроти полковника Палія. Саме про це я й кажу, зрадів новогрішний. Палій – небезпечна особа, і я певен, що гетьман Яблоновський віддасть його до суду. А я ладен посвідчити проти нього. Тим більше, панове, що я давно хотів перейти на службу до пана Яблоновського. Якщо буде нагода, замовте за мене словечко, як за вірного слугу. «Замовимо», – погодився Порадовський. «Пан Яблоновський добре платить відданим людям, але слова, це тільки слова, пане, многогрішне, а для того, щоб я поручився за тебе перед гетьманом і воєводою, потрібні діла. Які? Я вирішив заарештувати Палія, а ти допоможеш мені в цьому». «На Бога, пане», – вигукнув здивований Монковський, «До Палія прихильно ставиться сам король». Бо не знає про його справжні наміри, відрубав Породовський. Діло вирішене, палія треба заарештувати. Але як? Тихо, без гвалту, відповів грішний. Я допоможу вельможним панам. Можете цілком покластися на мою спритність. Прибувши деякий час серед гайдуків у води Младина у недоступних міжгір'ях старої планини, Арсен і Златка вирушили в путь на Україну. У Білій церкві несподівано дізналися про арешт Палія, і хоча був вечір, а коні ледве трималися від утоми на ногах, та й самі вони, особливо Златка, потребували відпочинку, Арсен рішуче сказав «Їдемо, Люба, тут недалеко, 30 верст, якраз на ранок будемо вдома». Златка звикла вже не перечити Арсенові, коли йшлося про важливі діла, і незабаром вони простували на північ. До Фастова прибули якраз на сніданок». Ніжна зелень весни прикрасила, заквітчала розорене війнами і лихоліттями місто, немов наречено. Шуміли на Вастівській горі, біля фортеці, молоді явори сивими хмарами нависатли над сріблястою унавою гілясті верби. Ще з шляху Арсен побачив на материному подвір'ї осідланих коней. Серце його схвильовано забилося хто б це міг бути. Коли відчинив ворота і допоміг Злаці злізти з коня, почув тупіт ніг і радісні вигуки. Арсени, Златко, любі наші, приїхали! Слава Богу!» – чувся материн голос. «Нарешті! Слава Аллаху!» – авторував її Якуб. Виявилося, що в хаті було повно людей, Арсен і Арсене і Златка переходили з рук у руки. «Яцько, хлопчине, вже це ти!» – навірив своїм очам Арсен, дивлячись на біля 20 в 20 двадцятирічного парубка у одязі. «Ну, як наука? Не йде без Дрюка? Чи вже закінчив школу?» «Закінчив і додому, зніковив Яцько. Тобто до тебе, Арсене, бо мені, бач, більше нікуди. Повинні були з Семашком приїхати через тиждень, хотілося на волі побродити по Києву. Та почули про арешт батька Семена і примчали. «Ну, а куди б ж ти їхав, братику, мій дорогий? Звичайно, до мене!» – обняв його Арсен. «Тепер нас у матері троє – стеха, я і ти». Олера, ясне, а про мене забув, я ж четвертий, бо мненький рідної не маю, і Спихальський чмокнув спочатку Златку, а потім Арсене. Крім домашніх матері дідуся Вонопрія, Стехи, Романа та Якуба, який назавжди залишився в сім'ї Звенигор, Яцька та Спихальського тут ще були метелиця і зінька, які в останню чергу, але не менш міцно і щиро привітали прибулих. Звенигориха запросила всіх до столу. Після сніданку з що на диво був весь час мовчазний, узяв Арсена і Романа під руки. «Друзі, прибув я зі Львова не стільки для того, щоб побачитись з вами. Є діло більш важливе. Чи не пройтися б нам, панове, на Леваду і там, на Дунавою, у затишку погоманіти? Хай тут жінки прибирають, а ми, чоловіки, трохи провітримося». І з цими словами він потягнув чоловіків з хати. В Леваді під вербами стали кружка. Сонце вже висушило росу, і в повітрі струмували медвіні пахущі перших лугових квітів, над якими гули джмелі та бджоли. З унави гелгання гуси та кахкання качок, а з лісу, що темною стіною буванів на тому боці линуло далеке сумовите кування Зозулі. Коли Зозуля замовкла, Арсен сказав, «Друзі мої, усіх у нас зараз одна думка про батька Семена, про Палія». «Хто найбільше знає, той хай розповідає. Здається, ти, Мартине, хотів щось повідомити, тож починай. Справді, панство, я хотів вам сказати, що знаю, де зараз палі». «Ти знаєш, де палі?» – вигукнув Арсен. «Звідки?» «З перших рук, як кажуть. Розповідай». Не тепелився, Арсен, і не тягни. Бачите, панове, у Львові при дворі Станіслава Яблуновського служить один чоловік, який чомусь мене уподобав і вважає своїм другом. Це комісар пан Породовський. Треба сказати, що і справді, хоч я не вважаю його другом, ми з ним не один вечір просиділи в корчмі, смурячи там пиво або що-небудь міцніше. І ось він на якийсь час зникає. А коли повернувся, то відразу ж завітав до мене. На щастя, я не встиг сам до кінця висушити Сулію Вишнівки І почастував його добряче І пан Породовський, випивши, розповів Що вони з паном Монтковським Побували в Немирові І заарештували там Палія Коли я це почув, то за милим, Не вдавився курячим стегенцем Який сам обгризав Як полковника Семена паліяв? Вигукнув я Так, спокійно відповів пан Породовський Завіщо? За те, що він хоче віддатися Зі своїми козаками під владу Москви це він сам тобі казав? спитав я. Ще пак, звичайно, ні. Про це мені доніс один козацький хорунже по імені Свиридного Грішний, матко Боска. Чен Стоховська, вигукнув я вражено, Свиридного грішний? А чого пан Мартин здивований? Він знає много грішного? Питаєш, я його знаю як облубленого, бо був з ним разом у турецькій неволі. По турнакі свиня, яку і світ не бачив, а ти, пане, гняв йому віри і заарештував героя Відня, повірив, то тому гунцвоту, що скаже гетьман і сам король. Порадовський засміявся і відповів. Не знаю, що скаже пан Круль, а пан Яблоновський похвалив мене і звелів кинути заарештованого, наклавши на нього кайдани у підкамінному, у підземелля. А пан Мартин, мабуть, знає, які там каземати. Що ж гетьман думає робити з тим полковником? Скарати на горло? Не знаю. То вже його діло, а я своє зробив. Після таких слів у мене з голови враз вилетів хміль. Я випроводив у Породовського і помчав у підкамінне. Там пересвідчився, що він не наплів небилиць, а сказав правду. Що мені залишалося робити? Один я у підкамінному нічим не міг допомогти батькові Семену, тож сказав, що їду додому, евкруглик, а сам на коня і до вас у фастів. Ниньки ви все знаєте». Всі мовчали. Нарешті Арсен перший порушив гнітючу тишу. «Справді, тепер ми все знаємо. Дякуємо тобі, пане Мартине, за таку важливу звістку. Залишається подумати, що нам робити». «А що робити?» – вигукнув Яцько. «Взяти фастівський полк, напасти на підкамінне і визволити полковника». «Чекай, хлопче, ти занадто по своїй молодості гарячий. А то того ж тут є старший, поки тебе не питають, мовчав би». У всякому разі, так у війську заведено. Чи тебе в бурсі по іншому вчили, га? добродушно усміхнувся в білі вуса метелиці і додав. Давайте гуртом поміркуємо. Палія будь-що треба визволити. На цьому сходяться всі, але як? У всякому разі не йти ж одним полком війною на кворцяне військо, як пропонує наш молодий друг. Яцько почервонів, закусивши в губах стебельце трави. А я думаю, промовив Роман, що в дечому Яцько правий – тільки йти до Підкамінного не полком, а невеликим загоном, а там, розвідавши все як слід, вибрати темну ніч, напасти на замок і, перебивши варту, визволити батька Семена. Напасти можна. Та чи цей загін добереться таємно до Підкамінного, запережує Спихальський? Навіть якщо будемо йти тільки вночі, то й тоді хтось побачить і донесе Яблоновському або його регіментарям. І нас по дорозі схоплять мов куріпок. Що ти пропонуєш, Мартине, спитав Арсен? Нічого не пропоную, знаю одне. До підкамінного треба підійти так, щоб не викликати жодної підозри. Ну що ж, це можна зробити, сказав Арсен, подумавши. Поїде на військовий загін, а мирна купецька валка повеземо до Львова товар. Коли б у нас було що везти, буркнув Метелиця, самі голі мов бубани. Придумаємо щось. Сіно, вовна, бочки – все згодиться, щоб наповнити наші вози. А крім того – сідла. Бо вози ж доведеться кинути, а тікати верхи. Гарно придумано, холера, тебе не забери. Мені б твоя голова, пане, брате. Був би я регіментарем, – вигукнув Спехальський. І зазрістю подивився на Арсенову Кудлату, бо давно не стригся голову. Всі засміялися, Арсен сказав. У мене є ще й інша думка. Яка? Просити короля. Собецький добре знає Палія, високо оцінив його дії під Віднем. Може мені гайнути до нього та все розказати? «А якщо він відмовить, – не погодився Роман, – і ми загубимо час?» «Тоді зробимо так. Готуємо купецьку валку у двадцять возів. З нею поїде за старшого Роман, а з ним чоловік тридцять-сорок охочих. Поки все влаштується, поки ви доїдете до підкамінного, я встигну з'їздити до короля». «Накаже випустити палія, обійдемося без кровопролиття. Відмовить, пустимо у хід шаблі. Як ви на це? Згода? Згода, згода. Тоді ходімо до господи батька Семена. До речі, він уже одружився з Веодосією? Одружився. Зразу по приїзді з Віденського походу. От і добре, треба заспокоїти і розрадити пані полковникову. Там з нею та сотниками і домовимося про все». Сварит Многогрішний тихенько прочинив двері до гетьманського покою, просунув у щілину голову і, побачивши Юрія Хмельницького, що одиноко дрімав на канапі, запитав. «Ваша ясна вольможність можна?» Юра зляконо кинувся, аж свічка заблимала. «Тьху, чорт, міг би якось делікатніше заходить!» Многогрішний привітався, сів на у край столу, на якому стояла порожня каравка, з-під зітхнув. «Чого так важко, розповідай!» «З чим повернувся з Немирова?» – спитав Юрась. «Ні з чим, – буркнув ногогрішний, – справи кепські. А саме? А усюди, на правобережжі, крім Кам'янецького пашалика, відновлено владу Речі Посполитові. Польща скористалася з перемоги під Віднем і прибирає до рук українські землі, що за Бахчисарайським договором мали бути нічийними, а насправді знаходилися під вашою булавою. Це я знаю», – перевивав його нетерплячий Юрась. «А як наші справи? З ким говорив?» Хто визнає мою владу? Е, ніхто безнадійно махнув рукою многогрішний. Король Ян Собеський та великий коронний гетьман Станіслав Єблановський роздають приповідні листи на села і міста, нібито їхня власність. Проте, щоб йти на службу до вашої ясної вільможності, ніхто і слухати не хоче. А мене, вашого посланця, полковник Семен Палій, вигнав з Немирова, мов пса, хоча сам на Немирів не має ніякого права. Порядкує там його приятель Андрія Базин. Ну, та я теж віддячу йому за таку образу, пам'ятатиме до нових віників. Прокляття Юрась ударив кулаком по столу. Мало я їх палив і розпинав, мало вішав. «Не люди, а сміття якесь. Я скручу їх у бирання черіг і примушу робити те, що накажу. О, Боже, дай мені сили підвестися над недолою. Влизь нагив моє серце, щоб воно стало незворушно кам'яним, нечутливим до чужого болю і страждань, і я, опираючись на дружню підтримку падешаха, зберу весь народ свій у цей кулак». Він ще раз стукнув по столу і від шаленства, що приповнювало його груди, скрипнув зубами. Очі його палали, як у хворого. У куточках губ з'явилася піна. Давалися в знаки сп'яніння. Він усе ще не хотів зрозуміти, що картою його бита, що Україна відсахнулася від нього, мов від прокаженого. чіплявся за найменшу можливість утриматись на поверхні. Обманював у Галілі, великого візира і самого султана брехливими словами про те, що козаки ждуть, не діждуться, щоб перейти під його булаву. Обманював і себе примарними надіями. Все ще на щось сподівався. На що? Він охопив руками голову і втупився безтямним поглядом у темне вікно, за яким була глупа ніч. Многогрішний не наважувався порушити цю зловісну тишу і задерев'яніло сидів на незручному дзиклику. Хвилина спливала за хвилиною, а Юрась не міняв пози. Здавалося, то сиділа не людина, а кам'яна статуя з блідим, як умерце лицем. Навіть гул голосів за дверима і гупання багатьох ніг – не вивели його із цього стану. І тільки тоді, коли двері раптом широко розчинилися, і в кімнату увійшов Азамага, а за ним кілька яничарів, Юрась повернувся до них і гнівно вигукнув. Азамага! Я наказав без дозволу не заходити до мене. не осікся. У розтягнутих руках Азамаги цмініло широке дерев'яне блюдо, а на ньому лежав скручений, мов змія, довгий шовковий шнурок. Юрась здригнувся. Многогрішний схопився з зиглика, але зрозумівши, що гетьманові надіслано від султана смертний вирок, закляк на місці. Тим часом Азема ага Гаповолі наблизився до стола і повагом урочисто поставив на нього свою страшну ношу. Позаду вишукувались мовчазні суворі яничари. Юрась прикипів поглядом до шнурка. Це був кінець. Кінець усьому надіям, тривогам, життю. Він прекрасно знав, що людина, яка одержувала від султана такий подарунок, жила не довше, ніж потрібно для того, щоб умерти. І цінував його султан невисоко, прислав свій страшний подарунок не на срібному, а на дерев'яному блюді. Ні, ні, він затулився рукою, ніби захищаючись від несподіваного удару. Не може такого бути, це фатальна помилка, не міг султан віддати такий наказ. Султани ніколи не помиляються, – крижаним голосом промовив Аземага. «Пробач мені, гетьмане і хмельніскі, але султанський наказ треба виконувати негаючись. Ти сам? Чи тобі допомогти?» «Ні!» – несамовито завершав Юрась. «Не хочу!» – Аземага зробив ледь помітний знак рукою, і з-за його спини вийшло троє нечарів. Один схопив Юрася за руки, заломив за спину, двоє інших блискавично накинули на шию шнурок, Потягли щосили. Юрай захарчав, забурсався в петлі, все ще намагаючись вирватися, але зразу ж зів'яв, поник. Так ніхто й не зрозумів, помер він від удавки чи від страху. Тільки тоді, коли з гетьманом було покінчено, а замага звернув увагу на много грішного, що стояв ні живий, ні мертвий. Ти допоможеш нам, Свиридага, винесеш труп. І повернувся до яничарів, що стояли позаду. «Давайте, лантух!» Один з яничарів швидко розгорнув великий лантух, інші схопили труб гетьмана і головою опустили вниз. Потім міцно зав'язали. «Бери, Свиредага, наказав Аземага. «Послужив востаннє своєму гетьманові!» У многогрішного зберляку відібрало мову, а ноги ніби приросли до підлоги. «Ти що, глух?» Штовхнув його у спину яничар. Йому допомогли звалити мішок на плечі, не гаючись, рушили з будинку. Попереду йшов Аземага, позаду яничари. Новогрішний ледве плентався. Від страшної поклажі, що каменем придавлювало його плечі, у нього макітрилося в голові. Був певнен, що в останнє ступає по землі. На вулиці повернули праворуч до Турецького мосту. На дворі стояла темна, хмарна ніч, місто ніби вимерло, Ні перехожого, ні вогника, ні собачого гавкуту. Тільки важке сапання многогрішного порушувало цю могильну тишу. На мосту зимога зупинився. Сюди хтось підштовхнув многогрішного до кам'яних перил. Він спіткнувся, і лантух з гуркутом упав до ніга зимоги. «Тихше ти, шайтанове насіння, вилаївсяга, кидайте!» Яничари схопили лантух і жбурнули через перила вниз – у невидимі холодні води смотречу. Звідти через деякий час борусло ріки лежало в глибокому каньйоні долину глухий сплеск і зразу ж розтанув під кам'яним склепінням мосту. Многогрішний перехрестився. Господи, упокой його душу. «Алах упокоїть і прийми його в свої райські сади», – сказала замага. Було незрозуміло, говорить він серйозно чи насміхається. А він вірно слугував падишаху і заробив собі царство небесне. А ти, свиридага, забирайся звідси, якнайшвидше і якомога далі. Зрозумів? Як було незрозуміти? Много мовчки вклонився і кинувся навтіки. Він уявив мертвого Юрія Хмельницького і подумки подякував Богові за те, що то... Не на його шиї зашморгнувся страшний шовковий шнурок, що то не його з коцюрбленого у тісному мішку котять по слизькому камінні, холодні, каламутні хвилі. Секретар Таленті, схиливши в поклоні довгасту голову, покриту рідіючим чорним чубом, вийшов з королівського кабінету і, не зачиняючи за собою дверей, сказав його ясновельможність вельможність пан Круль ласкаво дозволив тобі, пане Коварницький, зайти на коротку аудієнцію. Арсен вступив до знайомого кабінету. Собиський сидів за широким столом, теж широкий, огрядний, з кучмою з легка посрібленого сивиною волосся і пильно дивився на нього. На жовтавих щоках пробувався легкий рум'янець. Круль був явно чимось схвильований. Арсен вклонився. «Доброго здоров'я, ваша ясновельможність! вельможність». «А, пан Комарницький, чи то па Кульчицький, чи як там тебе? Вітаю, вітаю, героя Відня. Я ніколи не забуваю тих, хто хоробро бився під моїми знаменами. Сідай, будь ласкавий, розповідай, з чим прибув». Арсен зробив кілька кроків до столу, але не сів. «Ваша ясну допущена велика несправедливість, і я приїхав просити у вас допомоги і захисту». «Несправедливість! О, Єзус! І тут несправедливість! Здається, вся сьогоднішня Польща зіткана з одних несправедливостей», – вигукнув король, видно все, що перебуваючи в полоні своїх думок чи підпливом перерваної розмови з секретарем. «Про які несправедливості говорить ясновельможний пан король? – здивувався Арсен. – Скажіть, хто образив королівську милість і я?» «Ні, ні, не те, тут одна шабля не допоможе», – замахав руками Собеський. «Магнатські інтриги, магнатське своєволенство руйнують польську державу. Ось що ранить мені серце. Кожен тягне в свій бік. Ніхто не думає про вітчизну, а тільки про свої маєтки, про свій гонор. Поки була явна загроза з боку порти...» Шляхетствуючися, як так держалося купи, а тепер мов сказилося, кожен магнат хоче стати королем, кожен голопузий шляхтич магнатом, а всюди розбрат, підкупи, тягани на посудах, збройні наїзди, грабунки, розбій, ніхто не боїться королівської влади, всяк покладається на шаблю, анархія та й годі. Арсен мовчав, сторопівши від такого королівського одкровення, помітивши його розгубленість, собеські схаменуся і вже спокійним тоном запитав та що ж трапилося? Від кого я повинен тебе захистити? Не мене, ваша ясновельможність, допущена несправедливість по відношенню до відомого вам полковника Семена Палія, який теж не менш хороб робився під знаменами вашої ясновельможності з турками. А з ним що скоїлось? Його підступно схоплено в Немирові людьми пана Станіслава Яблоновського і запроторено в кам'яницю в підкамінному завіщу. Без ніяких підстав, тільки тому, що його говорив один давній недруг, заявивши, нібито полковник прихильно ставиться до гетьмана Самойловича і до Москви. Собецький відкинувся на спинку стільця. А якщо то правда? Нема жодного доказу, ваша ясновельможність. Ви самі бачили, як Палій не шкодував життя і сил ні під Відним, ні під парканами. «Козацьке військо, полк полки, всі полки на правобережжі обурені свавілям Яблоновського. Ми всі просимо вашу ясновельможність захистити полковника від несправедливого обвинувачення і наказати гетьману Яблоновському випустити його з ув'язнення». «То пан Комерницький чи то пак Кульчицький козак?» – здивувався Собеський. «Так, ваша ясновельможність. о то мені зрозуміло, чому пан так устоює палія. Ну, власне, я нічого не маю проти полковника. Він, безперечно, хоробра людина, і я ніколи не забуду його звитяг під відним. Скажи Яблоновському, що я просив розглянути це діло доброзичливо, тим більше, що я не хочу мати ніяких ускладнень з Москвою, бо ми трактуємо зараз про вічний мир і союз із нею, про спільну війну проти Османської імперії. Король затребанив пальцями по столу, і Арсен зрозумів, це був знак, що аудієнція закінчилася. Йому стало прикро на серці, отже, його далека поїздка закінчилася нічим. Собезький не відмовив у допомозі, але й не допоміг. Замість листа гетьманові обмежився розпливчастими словами скажи Облановському, що я просив розглянути це діло доброзичливо. Та гоноровитий магнат засміється йому в обличчя і вижене геть. Ніякої впевненості, що він виконав би письмове розпорядження короля, а словесне побажання – тим більше. Арсен мовчки, клонився і вийшов. Минаючи розкішні цяцьковані золотою фарбою двері королівського кабінету, мимоволі пригадав, як він колись під Чигирином просив захисту для Романа Воїнова, коли того заарештував генерал Траурніхт, і одержав таку ж відмову. Виходить, можна владці всюди однакові, хай їм грець. Простій людині за цими позолоченими дверима правди не знайти. Мабуть, сподівайся, козаче тільки на власні сили, на власну шаблю. Валка в'їхала у підкамінне і зупинилася на майдані перед замком. Сонце вже сіло за небосхил, і від похмурих фортечних стін та гостровежтих веж падали на землю чорні тіні. «Гей! Тут ставати на ніч ліг заборонено!» – гукнув у дворі двортовий гайдук. «Насмітите, а потім прибирай після вас. Не кричи, пане, мене глухі, – відповів Арсену одягнути у звичайний селянський одяг. Білі еплотняні штани і сорочку та солом'яний бриль. Ходи лише сюди, адже ми не з порожніми руками приїхали на ярмарок, а й він поплескав долоною по крутобокому барилу. Жест був такий промовистий, що спочатку гайдук – підстаркувати гуцул з Прикарпаття, закліпав очима, а потім облизнув язиком сухі справлі губи». «Невже пиво? Та ще яке? А до пива знайдеться і тарання з самого Дніпра!» Арсен моргнув хлопцям Яцькою й Семашкою. «А ну, панові пару кухлів та виберіть гарну рибину, щоб пан зостався задоволений і дозволив нам тут переночувати!» Яцько підніс чималий кухоль. Гайдук спочатку заперечливо покрутив головою, варті ж», мовляв, потім трохи подумав – Зважував, мабуть, пити чи не пити, зрештою, прицмокнув язиком, оглянувся, що нікого не видно, і тільки тоді взяв кухля до рук. Нюхнув. На обличчі вималювався вираз подиву. «Е, отаке, от вас спив, браття. Побий мене грім, якщо це не горілка». Він приклав вінця до усатого рота, зробив один ковток, розсмакував. Пустив у задоволену очі під лоба, а потім видудлив кухоль до дна. Ху, а тепер хлопче не завадить і пивця, якщо є. Пиво він пив поволі, смакуючи і заїдаючи тараною. Ви гарні хлопці, як бачу, просто чудові. Хоб не служба, то і я з вами тут приночував би. Їй Богу! Вже вечорію було б зовсім непогано вкластися на возі, підмостивши сіне та й задати хрупака, га, пошакував він хмеліючи. Арзен знову підморгнув Яцькові. Той підніс ще один кухоль у грілки. Гайдук з удаваною хитрістю помахав пальцем перед гіцьковим носом, але випив. «Може б ти гукнув своїх товаришів?» – спитав Арсен. «А то їм, бідолахам, нічого не припаде, як ми тут почнемо кружляти». «Е, не варт їй Богу!» – про уже добре сп'яніли Гайдук. «Нас тільки двоє, я на воротях, а один новенький внизу, біля каземату. Якийсь миршевий, нікчемний, він, мабуть, і горілки не п'є дащо, бо такий...» Небо басурманене, що і на не здається, сидить та все думає, думає. А що ви думає?» – спитаю його. «А кого ж ви стережете?» – кажуть якесь велике цабе, бо добряче на нього кайдани наділи. «А коли ж тобі, друже, заміну прийшлють? Чи отак сам всю ніч і стовбичатимеш?» «Яка там убісова батька заміна?» «Набридне стояти піду, стукнув двері, мовляв, виходь, котрий, хтось і вийде». Він уже ледве тримався на ногах. Язик заплітався, мов перевесло, а голова все схилялася на груди. Горілка валила його з ніг. Щоб не впасти, він обіперся на полудрабок. «Здається, готовий», – тихо промовив Роман, підходячи до переднього воза. «Можна і починати. Козаки вже розбрягли коней, сідлають». «Гаразд», – погодився Арсен, – «кладіть його, хлопці. Він хотів поспати на сіні, хай спить. Та жупан зніміть з одягне. Дядької самашку зняли з гайдука жупан, а самого кинули на возе, прикрили попоною. Він щось замогикав і відразу заснув. Тим часом над містечком опустився синій весняний вечір. До замку долинали дівочі пісні, парубоцький сміх, а десь далеко, може, на другому кінці містечка, не вгаваючи, бриніли невтомні цимбали. Коли коні були осідлені, козаки повитягали заховану у возах зброю. Друзі. Хто залишається тут, пильнуйте, сказав Арсен, як тільки почуєте постріли, крики або свист мучить на допомогу. Зрозуміли? Зрозуміли, відповів хтось. Хай вам щастить. Арсен і Спихальський з групою козаків рушили до замку. Хвіртка у воротях, як вони сподівалися, була відчинена. На подвір'ї темно і тихо, тільки в одному віконці світилося. Арсен підкрався, заглянув крізь шибку. У великій знизькою стелею в кімнаті покутом спало кілька гайдуків. Ще двоє скидали одяг ладналися спати. Тільки біля столу сидів один безвусий юнак і шматком грубого сукна до близку начищав пістолі, ціла купа яких лежала перед ним. «Не ждуть лиха», – подумав Арсен і, намацавши на дверях засув, тихенько натиснув на нього рукою. «Хай посидять, може обійдеться без кровопролиття?» Залишивши кількох козаків на чатах, він повернувся до входу в кам'яницю, де з товаришами ждав на нього Спехальський. «Сюди», – шепнув пан Мартин. «Обережно. Сходи круті. Можна і карк зламати». Винявшись за пояса пістолі, він першу почав спускатися вниз. За ним Арсен, Роман, потім Яцько, Семашко та Метелиця. Десь у глибині блимало світло, почулося протяжне позіхання вартового. Спихальський скрадався тихо, мов кіт, тримаючись рукою за кам'яну стіну. З підземелля дихнуло могильним холодом і цвіллю. На останній сходинці він зупинився, обережно виглянув за рогу, довге підземелля тягнулося ліворуч і праворуч від нього. В мурованій стіні виднілися потемнілі від сирості і часу двері з загартованими віконцями. Магнатська в'язниця. Видно, не один хлоп скуштував у ній жахливих тортур. Біля дверей на низькому ослінчику сидів, закутившись у кожушинку вартовий. Невеликий олійний ліхтар, що висів під стелею, освітлював його кудлату, овечу шапку і сутулі плечі. Почувши шародіння, він стривожено запитав «Хто там?» і, підвівшись, наставив мушкета. Спихальський вирічив очі. На варті в підземелі стояв давній знайомий, свиридного грішний. Холера ясно загримів його могутній голос під низьким склепінням «Невже це ти, пане свириде?» А я й не знав, що ми обидва на службі у ясновельможного пана гетьмана. Перепрошую пана, з ким честь маю, не впізнаючи, допитувався много грішний. Не холера, невже не впізнаєш Мартина Спихальського? О, пан Мартин, ніяк не сподівався зустрітися з тобою в такому місці. То пан служить у ясновельможного гетьмана Яблоновського? «І не перший день. А пан, мабуть, недавно, бо я щось раніше не бачив тебе серед гайдуків гетьмана», спитав Спихальський, виходячи на освітлене місце і наближаючись до многогрішного. «Усього кілька днів. Але ж служба собача. Гибієш у цьому підземеллі. Може, пан Мартин допоможе мені знайти тепліше місце?» е, І многогрішний навмисно здригнуся, щоб показати, як тут по-справжньому холодно. На чого ж, допоможу». Передражнив його Спихальський, раптом, згрівши за груди, притиснув до стіни, вирвав мушкет. «Вся кревна, решті я тебе злапав. Ниньке тобі стане не тільки холодно, а й жарко. душу, мов, слимака». «Пане Мартине, ти що, здорів? Пусти?» – заборсався той. На крик прибіг гарсен з товаришами. Він одразу зрозумів, кого впіймав Спихальський і притримав його руку, що вже вп'ялася в горло на смерть переляканого многогрішного. «Так от, де ми зустрілися, дядько Свириде», – похитав головою. «Усім ти служив, а тепер ще й пану Яблоновському». «Звини, Гора», – простогнав приголомшений несподіваної зустрічі Многогрішний. «Хлопці, заткніть йому рота», – наказав Арсен, звертаючись до яцька ісимашка. «Зв'яжіть руки, щоб не втік, собака. Посадіть на коня і стережіть, мов зі ока». Яцько і Смашко підхопили много грішного, якому зі страху відібрало ноги, і повлекли нагору. Арсен кинувся до дверей, крізь грати, яких уже просовувалися чиїсь руки. «Батько Семен?» «Так, голубе, так, випустіть мене, хлоп'ята, швидше, звідси озвався з кам'яниці палій». На дверях висів міцний замок. Арсен шарпнув, не піддався. ану синку, пусти мене!» – відсторонив його метелиця. Колись бувало гнув у руках кінські підкови, спробую зараз, чи є ще сила. Він охопив замок обома чищими і, натужуючись так, що аж лице побагровіло, поволі почав гнути, заіржавіле залізо. Воно скрипнуло, дужка переломилася надвоє. Двері розчинилися, і полковник опинився в обіймах друзів. На ногах і на руках у нього гриміли кайдани. «Швидше, батько!» – гукнув Арсен, – «Тікаємо!» Притримуючи ланцюги руками, Палій вийшов з-під йому підвели коня, допомогли сісти. «Ну, хлопці орли мої, спасибі вам!» – промовив розчулено. Гарсен подав знак і загін, кинувши вози, а верхи помчав з вивистими вулицями під Камінного на схід. На першому привалі в лісі відбувся Запорозький суд. Свиридного гріш не тримтів, як у лихоманців. Останнім часом видно жилося йому не з медом, бо з поганів, з худ, з миршевів, і одяг на ньому тиліпався, як на кілкові, його маленькі хитрі очиці перебігали з одного обличчя на інше. Та найдовше затримувались на Арсенові. «Братці, що ви хочете зі мною робити?» – заскиглив. «А що роблять зі зрадником?» – спитав суворо метелиця. Я не зрадник? побий мене грім, якщо я кого-небудь зрадив, белькотавного грішний. Я ні в чому не винен. Ти зрадив вітчизну, недолюдку, Слугував, мов, лакуза, спочатку туркам, а тепер перекунувся до магната Яблоновського і продав йому за 30 срібляків полковника Палія. Хіба це не зрада, грізно промовив Арсен. І ти ще смієш заявляти, що ні в чому не винен? Козаки стояли щільним колом, насуплені, суворі. І многогрішний, що знічено схилився перед ними, здався нікчемним, плюгавим, огидним, як шулудивий пес. Один семен палій не втручався в козацький суд. Сидячи на коні, уже розкутий, смактав люльку і мовчки дивився на підсудного. «І звідки вони беруться у такі слимаки, нікчеми?» – думав при цьому. «Яка мати їх народжує? В яких сім'ях виростають? Чому один...» Трудів і крові своєї не шкодує для вітчизни, а інший тільки й дивиться, щоб мати з неї якийсь зиск, і продає її тому, хто більше дасть. Тим часом Многогрішний почав плакати. Братці, помилуйте, не беріть гріха на душу. За безневинну мою голову Бог покарає вас, як татів розбійників. Арсен відчував, що в його серці піднімається гнів, і щоб стриматись і не вдарити мерзотника шаблею, правою рукою міцно, аж до болю стиснув пальці лівої руки, промовив глухо. «Не викручуйся, многогрішний, не пощастить. Ми тебе зараз судитимемо козацьким судом, судом честі, і ти повинен перед нами говорити правду. Сам знаєш, що за найменшу брехню перед судом честі підсудний без вируку карається на горло». Многогрішний збліща дужче. Він раптом відчув, як язик у роті став шорсткий, мов повсть, а серце з грудей шогнуло вниз і, здавалося, затріпотіло десь аж у п'ятах. Він ледве тримався на ногах. Братчик, і звернувся Арсен до побратимів. Багато чого про цю людину, про свири де ми знаємо. Але чимало і не знаємо. І те, що знаємо, незаперечно свідчить не на його користь. Та щоб він... І ніхто не сказав, що ми вчинили над ним самосуд. Послухаємо його відповіді на наші запитання, а потім уже будемо міркувати, що з ним робити. Чи згодні з моєю думкою?» «Згодні», – дружно відповіли всі. «Тоді оберемо суддю. Кого б ви хотіли?» «Тебе, Арсене», – прогов «Кого ж ще?» «Ти краще, ніж будь-хто з нас знаєш цього «Пройди світа». Ти й запитую його, а ми послухаємо і зважимо, правду він говорить чи ні, і чого варта та правда? Згода, згода, загули козаки. Тоді й почнемо. Арсен вийшов у коло, став супротивного грішного, промовив тихо, але суворо. Скажи нам, Свиридевного грішне, чи ти коли-небудь був запорожцем? Був, кивнув той головою і поглянув на метелицю. Так був колись, підтвердив старий, але таким паскудним, що, пам'ятаю, ми завіщусь одного разу присудили покарати його киями. Та він пронюхав про це і вчасно дав драла. Було таке? Було. Тоді перейдемо до пізніших часів. А запитав би я тебе про те, чи був запорожцем, щоб знати, як тебе карати». Або, як сам відиш, ніхто із запорозців не підніме на братчика руки, щоб скарати його на смерть. Такий наш давній звичай. Розумію, – прошепотів помертвілими вустами многогрішний. Тепер скажи нам, чи був ти потурнаком, чи міняв нашу християнську віру на бусурманську? Многогрішний мовчав, опустивши голову. – Ну, чого ж мовчиш? – гарикнув метелиця. – Було таке? Було, але ж я не насправді. Козаки переглянулися. Вони не сподівалися, що підсудний так легко і швидко визнає себе винним у цьому найтяжчому гріху, що був рівнозначний зраді вітчизні. Не насправді, передражнив Метелице, ось як упиріщу шаблюкою по твоїй дурній макітрі, тоді ти зрозумієш, насправді чи ні. Арсен поглядом застеріг старого, мовляв, мовчи батьку. У турецького спагії Лакузуйбу повернувся він до многогрішного. Повстанців Мустафи Чорнобородого видав йому на поталу в долині трьох баранів. Многогрішний ковтнув слину, мовчав, тільки кліпнув очима. У війську Юрія Хмельницького служив? Туркам допомагав плюндрувати Чигирин? Не я один служив. «А тепер скажи, скільки тобі заплатив кара Мустафа за златку?» «За яку златку?» Жовті очиці впілися в Арсене. «Я не знаю ніякої златки. За те, що викрав у Немирові і одвіз у кам'янець. Пам'ятаєш, у той вечір, коли ти мене швиргонув у яму? Я нікого не викрадав. Брешеш. Сам Юрась мені казав про це, коли ми із Сафарабеєм пам'ятаєш, такого, допитували його. Та й златку я визволив». Привіз у фастів із самого Стамбула. Це моя дружина. Вона все розповіла». Ногорішне раптом упав на коліна, простягнув руки, щоб обняти Арсенові ноги. «Пробач, я не знав, тож проклятий Юразько мені наказав. Хіба ж я сам?» Він таки схопив Арсенового запиленого чобота і притиснувся до нього мокрою від сліз щокою. Арсен гидливо відштовхнув його і відступив назад. «А тепер останнє». «Скільки тобі заплатив Яблоновський за те, що ти допоміг схопити нашого батька-полковника Палія? Скільки він платить тобі за твою іудину службу?» Многорішний стояв на колішках. Його попеляста з пролисинами голова схилилися мало не до землі, плечі здригалися від беззвучного ридання. «Мовчиш? Отже, і це правда?» Арсен поглянув на козаків. «Який буде присуд, товариство?» На галявині запала тиша. Чулося тільки кінське ржання та в дерев тиху шелестів легенький вітерець. «А що довго думати?» – вигукнув метелиця. «Цей свій давно заслужив собі петлю на шию. Смерть!» – коротко кинув Роман. «Нашибину цього харцизяку!» – рубонув рукою повітря молодий Семашко. «Скарати на горло вся рев!» – похмуро озвався Спихальський. «А ви, батько Семене?» – Арсен повернувся до палія. «Що скажете?» Палій зліз з коня, повагом наблизився до гурту. Многогрішний на якусь мить підвів голову, глянув на нього з надією, але відразу ж одвів погляду бік, бо вичитав у палієвих очах зненависть і презирство. «Що я скажу?» – почав полковник. Многогрішний сам уже виніс собі присуд своїми ганебними вчинками. У нього не знайшлося жодного розумного слова на своє виправдання, тож хай удержує те, що заслужив». «Хай буде так», – сказав Арсен. «Ця людина не гідна ступати по нашій землі. Чуєш, многогрішний? Вставай і виконуй вирок козацького суду». «Помилуйте про многогрішний. Більше не буду». Пізно схаменувся, недолюдку. «Справді, більше не будеш. Виконуй вирок». Арсенів голос прозвучав жорстоко. Многогрішний поволі підвівся. Рукавом витер мокре бліде обличчя. «Дайте мені пістоль» попрохав жалібно. «Як милостиню благаю!» «Ні, ти не заслужив такої честі. Від кулі вмирають воїни, а зрадники – від зашморгу. Іди її вибирай мотузку, та міцнішу». Обвівши затуманеним поглядом суворих, мовчазних козаків, що обступили його з усіх боків, многогрішний поволі зробив кілька кроків до найближчого коня, довго порпався в саквах. Нарешті знайшов довгу вірьовку і почав тремтячими пальцями в'язати петлю. Козаки стояли мовчки. Жоден ані пари зуст. уст. Зробивши зашморги на обох кінцях вірьовки, так же поволі і статечно, як він робив усе до цього, многогрішне сів на коня. Козаки знову оточили його, щоб не втік. Всі мовчали. Ніхто ні дією, ні словом не хотів втручатися у катівське приготування. За продавнім запорозьким звичаєм жоден братчик не міг узяти на себе ганебного обов'язку – ката. Засуджений до кари на горло запорожець сам мав приготувати петлю, сам вибрати гіляку, зав'язати на ній вірьовку, під'їхати верхи і, накинувши петлю на шию, вдарити коня ногами під боки. Новогріш недовго приглядався до гіляки, нарешті вибрав найміцнішу, перекинув через неї один кінець вірьовки – Зашморгнув, але тут сили зрадили йому. Він похилився, на гриву коневі і зарюмся, мов дитина. «Братчики, милі, дорогі мої, простіть, помилуйте або хоч застрельте!» Вигляд у нього був жалюгідний. Здригаючись цим тілом, розмазуючи брудні патьоки, сліз по обличчю, скаулів, мов цусеня. «Братчики!» Досить тобі скиглити ніхчемо, гримного метелиця. Сам знаєш, що ніхто не стане поганити рук об таку паскуду, як ти. Будь хоч в останню хвилину людиною, умри як слід. А не влаштуємо тобі стовпову смерть. Заб'ємо киями, мов скажену собаку, тож вибирай, що краще. Чи петля, чи киї. Києм, як знаєш, кожен запорожець може луснути тільки один раз. Але не сподівайся на щасливий кінець. А я сам так упоріщу, що й Богові душу віддаси. Ну, вибирай. Многогрішний замовк, закляк непорушно, перелякано, зі злобою, мов загнаний звір, блимуючи з під острішкуватих брів довкола. Потім хапливо заметушився, заспішив і почав тремтячими пальцями поправляти на собі одяг, ніби це мало зараз якесь значення. А тоді одним махом. Накинув на шию петлю і сильно вдарив коня ногами під боки. У світлиці їх сиділо п'ятеро – Палій, Арсен, Звенигора, Роман Воїнов, Яцько та Семашко. На столі перед полковником лежав туго згорнутий, перев'язаний синьою стяжкою, сувій паперу. Палій пригладив рукою густе волосся, обів поглядом присутніх. «Друзі мої», – сказав урочисто, – «Ви щойно почули те, що я написав у Москву?» до правительниці Софії, та Обатурин до гетьмана Самойловича. Вважав і вважаю свої дії правильними, бо тільки звідти ми одержували і одержуємо допомогу від вас під час лихоліття, яке впало на нашу землю. Ось недавно, коли я сидів з милості Яблоновського у Казиматі з Києва від воєводи Шереметєва, прибули у фастів дві валки возів з харчами та зброєю. Без такої допомоги ні ми у Фастові, ні Самусь у Богославі, ні Іскра у Корсуні та базину Немирові не змогли б протриматися й року. «Правильно, батько, – сказав Арсен. – Залишається допровадити ці листи за призначенням. Комусь треба їхати, сини мої?» «Кому ж? Нам з Романом доведеться, правда, Романе? – звернувся Арсен до свого побратима. – Безперечно, – відповів той. Але тут підвівся молодий самашко, бо він, як мати, чорнявий, красивий, з вистрим поглядом темних очей. Ні, батьку, запально заперечив він, на Арсенову та Романову долю випало вже чимало важких доріг. Пора і міру знати, а ми з яцьковим тільки вступаємо на одну з них, тож хай це буде для нас першим випробуванням. Пошли нас, запевняю, не підведемо. Палій любив пасенка як рідного сина і зараз милувався його красою, рішучістю, а також чоловічою мужністю, що вже яскраво пробивалася в усій його молодецькій зовнішності. Він не сумнівався в ньому. Потім перевів погляд на Яцька. Цей був голубовокий, білявий, більш тендітний. Чи ж витримає? А ти, Яцьку? Яцько твердо відповів: дозволь, батьку, не підведемо. Колись і нам треба починати. Вони стояли обидва поряд, юні, красені, сповнені життєвої снаги і з надією дивилися на полковника. Гаразд, погодився Палій, поїдете ви, справді, треба ж колись і вам починати. Стояв теплий весняний день, золоте коло сонця поволі здіймалося вгору по високому глибому небі, линув радісний журавлиний крик, гай попід горою зеленів молодим листям, пнувся вгору тугим співучим гіллям. Весело дзвонів над полями невтомний жайворнок. Спихальський піднімався узвозом по крутій дорозі, ведучи заповід осідленого коня. Біля боку у пана Мартина Шабля досідла приторочені дорожні сакви. За ним на возі з халабудою правувала кінь мазінька, міцно тримаючи в тугих, загорілих на весняному сонці руках ремінні віжки». За її спиною з галабуди з-поміж небагатих домашніх пожитків виглядали дві чорняві голівки – хлопчика і дівчинки. Позаду пішки здиралися на гору Арсен зі Златкою та Роман зі Стехою. На високому шпилі звідки з одного боку відкривався широкий краєвид на красуню Унав, що звувалася серед зелених берегів, з другого – на Фастівську фортецю, що височила на сусідній горі, Спихальський зупинився, наставив у блакитне небо гострі шпичаки вусів, розкинув руки і завукав. «Гай-гай, на його мамі, як тут і гарно! Так гарно, що, прошу, панство, схопив би усеньку землю в обійми, пригорнув до груди та й умер би від великого щастя!» «Не вмирай, пане Мартине, ми ж ще не раз сподіваємося бачити тебе у фастові, в гостях», сказав підходячи Арсен і обняв поляка за плечі. Знаю, що тут завжди будуть тобі раді. Дякую базу, брате Арсене, за твоє добре серце, Коб не туга за уйчизною, то блишився я тут із вами, друзі мої солодкі. Але мушу їхати, бо та земля польська рідна і теж прекрасна, як і ваша, вона кличе мене, манить до себе, як мама. В його голубих очах зблиснула сльоза, він почав прощатися. Прощайте, друзі мої дорогі, хай вам щасливо живеться-ведеться. Кохам вас як рідних, не забувайте пана Мартина, а він вас до останнього дня свого не забуде. Пані Зінька буде наспівати мені вечорами ваших чудових пісень, а я уявлятиму, що знову з вами і в радощах, і в горі. Якщо доведеться комусь з вас бувати в наших краях, пам'ятайте, що там є сільце Крухлик, а в ньому живе ваш незрадливий друг і приятель Мартин Спихальський. Останні обійми, останні поцілунки, і вже пан Мартин на коні. Вдарив огиря ногами під боки, і той затупців нетерпляче перед далекою дорогою, стримуваний ремінними поводами, забасував, а потім зірвався і пішов з місця чвалом. Зінька змахнула зі щик сльози, сумно всміхнулася всім, помахала рукою і в'йокнула на коней. Колеса скрипнули, віз рушив і покотився по битому шляху на захід. Все швидше і швидше. На далекому горбі Спихальський зупинився, підвівся, на стременах, помахав шапкою і за мить сховався за обрієм. Ну от і все. Нема пана Мартина з нами. Ніби частку серця відірвав і забрав з собою, промовив глухо Арсен. Не так давно розлучився з воєводою Младеном Іненком, не встиг Поплакати над могилами Сікача, Іваника і Діда Шевчика, як довелося може назавжди розлучитися зі Спихальським, Хоч ти, Романе, не надумає махнути на Дон, та ще й зі Стехою. За мене не турбуйся, приріс я до Фастова, як кора до дерева, і блакитноокий Дончак прихилився до щасливої, усміхненої дружини». Арсен обняв їх за плечі, міцно притиснув до груди, а потім легенько відштовхнув від себе. Ну, йдіть, а ми зі Златкою трохи постоїмо тут. Вони зосталися вдвох. Стояли на високому шпилі і довго дивилися в той бік, куди поїхав пан Мартин з новою родиною. Потім козак заглянув кохані в очі, що синіли густо, як море. Як він любить дивитися в їхню бездонну глибину, як він урвався до них, скільки доріг сходив, щоб нарешті мати змогу кожного дня милуватися їхньою красою, у скілько смертей видерся з пазурів, щоб не вицвіли вони від сліз і туги. Ніжно взяв її голівку шкарубкими, мозолистими руками осипав обличчя поцілунками. Зладко, люба моя, Гарсене! Тремтіло сповнене весняними пахощами повітря, і небо мирне, безхмарне дивилося на них з високості і усміхалося радісно від розкуші і щастя. Сіли. Арсен поклав голову на коліна з лаці і заплющив очі. В одну мить промайнули перед його внутрішнім зором страшні картини минулого. Неволя, втеча, бої, походи. Для чого те все? Кому потрібні муки і кров? й смерть людська, чиє сповнене чорної злоби серце бажає погромів, пожарищ, руїн? Хіба мало на світі простору, сонця, тепла? Хіба щастя не у відчутті того, що ти живеш, дихаєш запашним повітрям рідної землі, насолоджуєшся усмішкою, милою і теплом її ніжних рук? Арсенове серце мліло і завмирало від незнаної досі втіхи і пестощів. Златка цілувала його очі тонкими пальцями, перебирала кучерявого чуба, гладила тверді, заруптовані шрами. Побачивши за вухом слід від кулі, нагнулась, припала до нього губами. Арсенчику, важко тобі доводилося, прошепотіла. Важко. Ти більше ніколи не кинеш мене, правда? Будемо відтепер завжди разом. Будемо златко, будемо люба. Вони замовкли. Златка дивилася в безмежний простір. Заколисана щастям і радісним весняним співом Жайворонка. Арсен щукою протилився до її теплого коліна, теж слухався неповторну музику весни. Раптом його вухо ухо вловили чутний тупіт копит. Він підвівся, глянув довкола. Ген-ген, на віднокрузі мчить якась темна цятка. Що воно? Що то вітер гонить поле безкраєм степом, чи вершник поспішає з важливою звісткою? Арсен пильно вдивляється вдалину. Ні, не перекоти поле. Швидко, то зникаючи на хвилину в невидимій звідси балці, то виринаючи на зелених пагорбах, наближається та чорна цятка. Гонець. Уже видно, як жевріє, мов головка будяка, малиновий верх його шапки, іскряться проти сонця самоцвіти на піхвах, здобутої в боях другої шаблі, летить бистрокрилим птахом «Дужий кінь!» Златка стривожено простежила за Арсеновим поглядом і теж побачила вершника. «Хто то? Куди він вчить? Невже знову війна?» Арсен мовчки пригорнув кохану до груди, ніби хотів назавжди захистити її від усього лихого на світі. А серцем слухав далечінь. Йому вже вчувалися звуки козацьких сурм, що кличуть у похід. «Єржання бойових коней!» На коротких привалах приглушені голоси товаришів і ледь чутний брязкіт зброї в тривожній тиші ночі. І зрозумів він, що його щастя коротке. От-от життя знову покличе на тяжку нескінченну дорогу, на зустріч вітрам і грозам. Бо і само ж воно – дорога без кінця. 1964-1971 роки. Лубни. Після слова до читача. Перегорнута остання сторінка немалого за обсягом ісповненого багатьох історичних подій та життєвих пригод роману. І у читача, напевне, виник ряд запитань. Як зародився задум цього твору? Які в ньому події справжні, а які вигадані? Це ж стосується і героїв, які з них історичні, а які виникли в уяві автора. Чи не думає автор продовжити розповідь про них? Такі та подібні запитання часто отримую від своїх кореспондентів. Це моя коротенька післямова, і я спробую відповісти на них. А задум того чи іншого твору приходить по-різному. Життя підкаже, вразить несподівана думка, своя чи кимось висловлена, буває свідомо, цілеспрямовано, шукаєш тему, іноді вона може навіть приснитися. Так, задум роману «Князь Київ» виник у мене під впливом статей археологів про розкопки в Києві в 60-х роках. Ще тоді, працюючи над тетралогією «Таємний посол», я зібрав для нього чималий матеріал, простудіював, про походження та історію готів Йордана, твори грецьких хроністів, розвідки наших істориків. Він мені пригодився через 10 років, коли я почав писати роман. По-іншому прийшов до мене задум роману «Черлені щити». Не знаю, як у кого, а в мене в уяві витворилася хронологічна таблиця історичних подій у вигляді велетенської ламаної драбини або швидше сходів багатоповерхового будинку. Кожен щебель, кожна сходинка заповнена датами, подіями, особами. Там видно тисячоліття, століття, десятиліття юраки. роки. Десь густо історичних фактів накопичилося, десь рідше, є й білі плями, чи то через відсутність джерел, чи через моє незнання їх. Отож, одного разу, коли я, шукаючи тему для нового твору, мандрував по своїй уявній хронологічній драбині знизу вгору і відкидав те, про що вже кимось написано або мене не зацікавило, піднявся я до 1185 року і зупинився. Яка тема? Трагічний Ігорів похід. Слово о полку Ігорові. Всі ми трохи знаємо цей геніальний твір нашої давньої літератури, а значно менше знаємо про князя Ігоря та його похід на Половців. Ще менше знають учні та студенти. А якщо написати про ці події роман, тим більше, що незабаром ми відзначатимемо 800-річчя слова. Так думав я 1980 року. З цих мандрів... По моїй уявній хронологічній таблиці з їх роздумів, і проріс роман Черлені щити». Щодо тетралогії «Таємний посол», то тут історія складніша. Це було десь на початку 60-х років. Був час, коли я нічого не писав, не було теми, не було сюжету, не було героїв. Жахлива ситуація для письменника. А в душі бродили якісь неясні задуми, хотілося чогось величного, героїчного, небуденного – я мучився, шукав і не знаходив. Бо однієї теми мало, за темою ще треба побачити сюжет, концепцію, героїв, а всього цього не було. Одного літнього, осіннього чи весняного, але у всякому разі щасливого дня, я лежав на дивані і знічев'я гортав журнал «Аганьок». І раптом на розвороті побачив репродукцію знаменитої картини Рєпіна – Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Розглядав я її зблизька, і на ній було видно кожен штрих, кожен мазок. Але не це мене вразило, вразила несподівана думка. Яких могутніх людей, яких лицарів зобразив художник, які характери. І все це з допомогою трьох засобів – полотна, пензля і фарби. А ми ж маємо зараз кіно, от коли б ці герої та ужили на екрані – який фільм можна б створити? Невидима сила, мов пружина, підняла мене з дивану, і я засів за кіносценарій Іван Сірко. На щастя, кіносценарій на студії імені Олександра Довженка, куди його подав, з незалежних від автора причин не пішов. Кажу на щастя, бо ця невдача змусила мене не скласти руки, а взятися за роман. Відразу постало питання, як писати. Оскільки роман адресувався молоді, я вибрав історико-пригодницький жанр. Головним героєм його став Сірко – славний кошовий отаман. Невдовзі на моєму столі вже лежав початок, цілих сто сторінок, але робота зупинилася, я почав думати, чому. І прийшов до висновку, що задля героя мого роману кошовий отаман уже застарий, що його треба пустити по периферії роману, а головного героя треба шукати. Але де? Вигадувати не хотілося, і рукопис я спалив. Тим часом з різних бібліотек мені йшла історична література. В одній із книжок я натрапив на повідомлення, що напередодні російсько-турецької війни 1677-1878 років Сірко послав у Туреччину таємного посла, тобто розвідника, який добре знав турецьку мову той незабаром повернувся не з порожніми руками, а привіз фірман – указ султана про похід на Чигирин. Сірком переслав цей фірман царю в Москву, де він і досі зберігається в архіві колишнього посольського приказу. «Ось мій головний герой. Я назвав його Арсеном Звенигорою і заново розпочав роман». Так остаточно оформився мій задум. Щодо подій, які справжні, історичні, а які вигадані, то, гадаю, читач сам розібрався в цьому. Скажу тільки, що друга, третя та четверта книги мають тверду історичну основу. І останнє. Чи буде продовження роману? Не буде. Герої мої ще довго жили, брали участь у бурхливих подіях кінця 17-го, початку 18-го століття». Але то вже інший час, інші теми, прийдуть молоді автори і осягнуть їх. На цьому кінчаю, а тобі, дорогий читачу, який любить і шанує історію своєї вітчизни, бажаю нових мандрів і безмежними просторами разом з іншими авторами, з іншими героями. Їх багато. Отже, в добру путь, Володимир Малик. Кінець озвученої книги читав Андрій Вільколек. Київ, 2004 рік.